Алфред Рамбо, Шарл Дил, Византия. Културно-исторически учерци. Превод. D. Попов. D. B. Митов. ChiTANKA. Info. Знаменитото съперничество между зелени и сини, прочутите борби на Хиподрума, могат да ни дадат нещо като резюме на тайнствената византийска цивилизация. В цирка ние можем да намерим целия Константинопол или, както са казали някои, какъвто театърът, такъв и народът. Хиподрумът в Константинопол.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 Прочутите циркови партии са се хвалили с старинен происход, който се губи в мрака на митологическите времена. Смятали са, че магиосницата цирце е построила първия цирк, че Еномоус, цар на Пелопонес, е впрегнал първата колесница и че Ромул е дал на партиите техните традиционни цветове. Тия партии не само обичали, подобно на масонските ложи в наши времена, да търсят происхода си почти от създаването на света, но са искали да се предава символичен смисъл на всяка особеност на тяхната организация. Развитието на колесниците през течение на вековете се е смятало, че напомня обиколката на Слънцето. Както на времето е имало четири елемента, така е имало и четири партии, зелени, които представлявали земята, сини, морето, червени, огъня, бели, въздуха. За това през време на езичеството богове покровители са били Кибела, Нептун, Веста и Юпитер. Със сигурност може да се каже, че докато е продължавала Римската република, не е ставало въпрос нито за зелени, нито за сини, нито за жокеи, нито за партии, римският народ е имал много други грижи. Едва с абсолютната власт на цезарите се появяват повърхностните и смутителни разпри на Хиподрума. Когато форумът е бил успокоен, тогава циркът станал буреносен. Тогава лудият Каригула се пристрастява към партията на зелените и заповядва на своята гвардия да обстрелва народа, защото последният си позволил да ругае един от неговите жокеи. Тогава виждаме Нерон да кара колесници на арената облечен в дрехи на жокеи от партията на Зелените, а Вителиус в сини дрехи. Хелиогабал и Комот, недостойният син на Марка в Рели, са били също така безни гонители на Зелената партия. Когато Римската империя се пренесла от Рим в Константинопол с своя монарх, със своите патриции, народ, институции и традиции, а дори и с паметниците си, също така пренесени били от бреговете на Тибър и хиподромските партии. Страстите и съперничествата, които тия партии са вдъхвали, се увеличили в страшни размери, подобно на растения, които, пренесени от родната почва върху подерствена и по-плодородна земя. разцъфтяват веднага и се развиват така разкошно, че затъмняват своите сродници от майката отечество. Особено през 6 и 7. По време на царуването на Емарци, Анастасии, Теодора, Юстиниан, Емаврики, Фока и Хераклюс, историята на цирковите партии се смесва с историята на империята. Зелените и сините при своите распри предизвикват бунт и пожар в Константинопол, гражданска война в империята. Не минава нито една година без в града или в предградията да не избухне между развилнените се партии и някоя кървава схватка. Партизаните често се осмелявали да почват борба с властите, при която загивали хиляди хора. И когато бурята започвала в Константинопол, тя отеквала страшно в размирните градове Антиохия и Александрия. Мнозина са се питали дали тези кървави борби в цирка не крият в себе си дълбоки политически разцепления и дали за тия рекомислени поводи не лежат сериозни въпроси, разрешавани с уражие. Това е малко вероятно, защото византийският народ се е вълнувал слабо от вътрешната и външната политика на империята. Достатъчно е било правителството да поддържа ефтина цена на виното и зехтина, достатъчно е било да не се посяга на светите икони. И за това най-голям интерес народът проявявал към цирка. Той се интересувал много повече от това кой ще победи при бъдещите надбягвания, зелените или сините жокей, отколкото от неуспехите или успехите на гръцката армия при Ефрат или на Дунава. Когато виждаме в византийската история някоя партия да се обявява срещу монарха, можем да бъдем уверени, че това не е. Защото той е следвал лоша политика по отношение на арабите или защото е подписал неблагоприятен мир с маджарите, защото е обявил несправедливо война на българите, или защото е ограничил свободата. Или отказал да направи някоя реформа, а само защото е показал известни симпатии към противната циркова партия. Когато един нов император за пръв път присъствувал на надбягване с колесници, целият народ чакал с тревога, той да покаже своите предпочитания. Ако се появял на императорската трибуна, облечен в знаците на сините, съдбата на неговото царуване е била изцяло предопределена. Сините се привързвали към него, а зелените го намразвали жестоко. И във всички бъдещи вълнения на града могат да се намерят следи от този прав политически акт на императора. Народът не е искал от короната друга политическа програма, освен тази. Интересно е наистина, че тия царе, които при всеки бунт на партиите са рискували и корона, и живот, не са имали мъдростта да скриват своите симпатии и антипатии, вместо да излагат империята на опасност заради едно жокейско облекло. Ови, и византийският император е бил също така византиец. Не всички имали философското образование на един Марк Аврелий, който в своите, мисли, благодари на пастрока си, за го е възпитал така, че не е ставало нужда да покровителствува нито зелените, нито червените. Мнозина, напротив, били полуди от народа си, повстръстени в народните развлечения. Юстиниан наистина е бил велик строител, велик законодател, но все пак той е бил човек на своето време и на своята страна. Погрешно е да се мисли че цирковите партии по време на Византийската империя са имали религиозна окраска и че по зеления и по синия цвят са си оспорвали първенството между православните и еретиците, католиците и манихиите, иконопоплонниците и иконоборците. Ако понякога разсърдените партии са наричали императора еретическо куче, последните им отвръщали с същите банални епитети, нещо като рогатни на разположение на всички партии, които са съставлявали същността на речника, от византийски хули. Достатъчно е да отбележим, че през времената, когато е имало най-много размирици, ролята на всичките партии се е засенчвала и че в градските партии на Ориента качеството на евреи не е било причина за изключване. Какво представлявали всъщност тези партии? Общества, съставени от стотици членове, които са имали за цел да гледат коне, колесници, жокеи, да се конкурират помежду си върху арената на хиподрума и да даряват на народа, и на императора Забава със своите конни борби. Това са били дружества законни надбягвания. Такъв е и у нас интересът към надбягванията в Дерби или Флоншан, остатък от древното съперничество, пренесено на мирна почва от двете нации по бреговете на Ламанш. В източната Римска империя не може да става въпрос за международни надбягвания. Според византийските идеи всъщност е имало само един народ, избран от Бога и небето, а именно гръцкият народ. Вън от него всички са били само варвари, а Византийската империя единствена съставлявала населената земя, останалото било пустиня. За това, за да има някакъв интерес в тия надбягвания с колесници, трябвало е самият народ да се раздели на съпернически, почти неприятелски групи, да поступи в тази или унази партия. А това е означавало да се посвети изцяло на удоволствието от играта. У нас зрителите при надбягванията се интересуват най-много от залозите, които правят, от вложените лири стерлинги или банкноти. В Константинопол беднякът Плебей, босфорският лоткар, хамалинат от Златния Рок са нямали пари да ги рискуват, те са залагали себе си и своето честолюбие. Веднъж седнали по стъпалата на хиподрума и запасали големия пояс. Разгромът на сините е бил тържество на зелените, а тяхната победа – тежка мъка. Когато тяхната партия бивала победена, когато техните жокеи падали в момента, когато достигали целта, мъката и унижението им били безгранични. Как биха посмели те да минат през своя квартал покрай дюкена на съседите си, да се приберат вкъщи, облечени в дрехите на опозорения цвят? Зелената лента, която вдъхвала почит дори и на самия император, е рискувала да ги изложи на подигравки, на хури от страна на всички слуги и размирници в Константинопол. Напротив, когато любимият джок е изпечелвал палмата, багдадският халиф не е могъл да излезе срещу бизантиеца, а победите на великия езичник Александър не са имали стойност в техните очи. Последните бедняци са се разхождали победоносно по широките улици, облечени в дрехи на победните цветове, с изправени глави, сред ласкателния шепот на тълпата. Както днес всеки отива да прегледа списъка на конете, преди да заложи на конните надбягвания, така и византиецът, който се е готвил да поступи може би за цял живот под знамето на една партия, е изучавал грижливо шансовете за победа, осведомявал се е за хората и за материала, за качествата на конете и за сръчността на Жокеите, за симпатиите на всемогъщия император. Поради е причина, според благоприятните или неблагоприятните условия, някои партии са били по-многобройни от други. През седми в партията на зелените е имала 1500 члена, а на сините – само от 900. Като си представим какви са били надеждите, тревогите, радостите и мъките, които са вълнували сърцето не само на отделния гражданин, но и на мнозинство, можем да заключим, каква е била византийската публика на хиподрума. Всички зрители от една и съща партия, са седели на една и съща страна в хиподрума, облечени в едни и същи дрехи и са следели с наведено напред тяло, задъхани, облечени между страха, надеждата и колебанията в надбягванията. Интензивността на всяко чувство се засилвала с увеличаване броя на тези, които го споделяли. Всеки отдерен човек изпитвал интерес, страст. Надежда, разочарование, а тълпата общо е чувствала бяс, унес, необикновено отчаяние. Страстите са се разпалвали най-вече от това, че срещу себе си от другата страна на Хиподрума всеки е виждал противната партия. На страха на едните е отговаряла надеждата на другите, на неуспеха, тържеството, а всяко разочарование е било засилено от обидите. В такива моменти тълпата не се е въздържала. И от едната до другата страна на цирка са се сипели предизвикателства, дразнели са се с поглед, подигравки, а най-разпалените са се изправили върху стъпалата на театъра, бясно размахвали ръце и своите дълги веещи се ръкави. С течение на времето, тъй като се виждали често, членовете на противните партии започнали да се ненавиждат, започнали да мислят само за кървави борби, за пожари, за гражданска война. Става ли ясно сега? Защо византийците с техните партии и надбягвания с колесници не съжаляваха за борбите с гладиаторите и на дивите животни, и за морските сражения в изкуствените морета? Кръвта, която някога се е проливала на арената, сега потичала по време на антрактите и след свършване на игрите. Сега вече самият зрител, достигнал крайния предел на своя гняв, изтегляше често касия, скрит под мантията меч, хвърляше се към стъпалата, където стоеше противната партия. Поемайки върху себе си службата на гладиатор, ставаше изведнъж актьор в една кървава трагедия. На празно гвардията на императора се е намесвала, за да разделя с в ръка, скамшици и тояги борещите се. Под ударите на войниците страстите на зелените и сините се разпалвали още повече. Коя гладиаторска борба в най-хубавите дни на Рим би могла да се сравни с страшното размирие през царуването на Юстиниан, когато 40 000 трупа покрили стъпалата на амфитеатъра и арената на цирка. Истински лов на диви зверове. Обаче синият, който дебнел скама между зъбите в някоя тясно улица минаването на някой зелен, изпитвал по-голяма наслада, отколкото, когато виждал да гонят в цирка жирафи или антилопи, това са били истински сражения. Но имало и нещо друго, вечер често били виждани добри партизани от партията на венетите да хвърлят във вълните на Босфора някой прасин, здраво вързан в чувал от кожа. Такива са били удоволствията, които тия партии са имали за цел да дават на византийския народ. Става ясно, че тия партии са били истински съдружия, конни клубове. Те са били четири, само че белите винаги вървели заедно с сините или венетите, а червените били само секция от зелените или прасините. Тия клубове били признати от държавата и за това всяко сдружение си имало председатели, достойници, чиновници, съкровища, конюшни, конезаводи, коне, колесници. Мечкари и Акробати, които през време на почивките забавлявали публиката. Всъщност партиите са били нещо като импресарио за всички удоволствия на народа. Всяка партия се състояла от три съвсем отделни части. Едно – членове на клуба, записани на един регистр, които годишно плащали членски вноски и участвали в избора на достойници. 2 жокеи, които често били вземани за самата партия. 3- масата от византийски граждани. Които, без да бъдат записани и без да плащат членски внос, без да се ползват от каквито и да било привилегии. Все пак взимали страна към тази или онази група и се нареждали в хиподрума на определени места, едно. По подобие на Константинопол и големите градове на империята са имали зелени и сини клубове, които кореспондирали с клубовете от столицата. Давали се като тях представления по местните хиподруми и възставали веднага, след като разбирали, че техните събратя от Константинопол са грабнали оръжията. От единия до другия край на империята е имало нещо като венецко или прасинско франкмасонство, което насочвало всичките си усилия към една и съща цел. Ония император, който в Константинопол се обявявал за венецки, бивал веднага обожаван от сините и ненавиждан от зелените в Александрия, Антиохия, Никея, Тесалоник. Един и саврийски благородник смазал жестоко в град Тарс някакъв бунт на сините. Техните колеги от Константинопол поискали главата му от Юстиниан. Те не могли да я получат, защото го издебнали на излизане от двореца и го убили на място. Когато императорът успявал скрути мерки да потуши в столицата сблъскванията на партиите, ужасът се разпространявал по всички градове на Византийската империя. Могаществото на партиите било така силно само защото търпимостта на императорите им давала възможността да се организират в истински милиции. Те завладявали градската стража и това им позволявало да вършат безнаказано безредия. Енергичната съпротива, която те били способни да окажат в случай на бунт на обучените войници или на ветераните готи от императорската армия, не би могла да бъде обяснена, ако не допуснем, че тия немирници се разполагали и с нападателни, и с отбранителни уражия. Подобно на нашите национални гвардейци в известни епохи и тях често са ги викали за почет на стража. Те се ескортирали императора при церемонии в града и когато е отивал на поклонение в светите църкви. Те образували шпалир при процесиите, когато монархът, заобикорен от придворните, от патриарха и епископите, светваклоносци и хор от църковни песни отивал в света София или в църквата на Светите апостоли, където става коронацията на византийските императори. Изглежда, че тези войници граждани са имали твърде лош външен вид, защото павийският епископ, италогерманецът Луит Прант, воинствен, както цялото вървърско духовенство от онова време. Който бил посланик в Византия към средата на ЕксВА, не намира достатъчно думи, за да подиграе тази жалка милиция. Той обрисува тези стражи, образували шпалир, въоръжени с жалки малки копия, със струшени щитове, облечени в скъсани туники и, като връх на поуката, боси. В края на краищата императорите успели да подчинят тези развилнени тълпи и ги превърнали в нещо като съвсем безобидна парадна милиция. Всеки път, когато императорът излизал между народа, отделение от зелени и сини, Наредени по неговия път, били натоварени да го акламират и да му четат хвалебствени стихове. Когато императорът се женил, партизаните били натоварени да съставят сватбени песни и на третия ден, след сватбата техни процеси, придружавали императрицата, обкръжена от сенатори, евноси, придворни дами и носачи на парфюми, до традиционната баня, която тя трябвало да вземе в Магнорския дворец. Когато се раждал порфирогенет, членовете на партиите бивали поканени да го кръстят и да съобщят името му в града. На деветия ден раждането те били длъжни да дадат на императрицата едно особено питие, наречено Лохозема, вино на родилката. В ония особен царски двор на Византия церемониалът предписвал на господаря да се забавлява в определени дни. Тогава канели в двореца делегати на партиите и те придружавали със своите песни и тамбурини готските танци, в които участвували гиганти, облечени в варварски костюми, със страшни маски, които говорили на неразбираем език и по този начин представлявали войниците на Аларих. Понякога в присъствието на императора и на цялата му свита те започвали да играят съвсем сериозни, почти религиозни танци, на които жени не присъствавали. Всеки от танцорите бил облечен в специална дреха, подобна на оная, която по-късно обличали венецианците и в къси панталони, носени от французите през 14. -ти. В ръката държали бастун с полумесец на върха. Тези сдружения имали сложна организация, защото е трябвало да изпълняват много задължения. Да поддържат добрия ред в града, да организират народните забави, да оживяват и разхубавяват двореца на царя. Начало на всяка партия или дем стояли демократът и демархът. Много скоро се стигнало до там, че демократът е можел да бъде назначаван само от императора. Последният дори се стараел да дава тази длъжност на някой от своите командуващи пълководци от императорската гвардия, или пък на някой адмирал, който е можел да гарантира за послушанието на подчинените. Но истинският водач на партията. Избраният, обичан и популярен шеф, който вдъхвал доверие, а не страх, е бил Демархът. Понякога той заплащал с главата си злосторствата, извършени от неговата група. Един от тях бил изгорен жив по време на император Фока. Под заповедите на тези високи достойници били поставени офицери, командири и инспектори на военни постове. Всяка партия си имала и нотариуси, които редактирали различните книжа и водели сметките, хартулари които пазели архивите, мандатюри, които носели заповедите на демарха, титуловани поети, които съчинявали стихове в чест на монарха, емелисти, които пишели музика за тези стихове, диригенти, които ръководили хорове, органисти за музикарен съпровод на хоровете, художници и скулптори, които претворявали образите на императора и на императрицата и лавровите корони на главите им за украса на хиподрума. Имало също така и чолси, които поддържали реда в цирка, специални чиновници, които надзиравали теглянето на билетите за получаване на онова място, което заемали колесниците преди почването на игрите. Специални пазачи, които пускали колесниците, когато се давал знакът за начало на състезанието. Надзиратели, които пазели венците и златните дрехи на жокейте. Въобще цяла редица чиновници в конюшните за поддържане на арената, за полиция при играта, като броим танцорите, палячовците, акробатите и пара и пара. Но най-нужни са били преди всичко жокеите и конете. И едните, и другите заслужават да бъдат разгледани по-специално. Едно въпрос е дали партиите не са били повече. Оспенски твърди, че те са били навярно военна и административна група, която произхождала от сторичното гражданство. Тази хипотеза обяснява по-добре политическата роля, която партиите безспорно са играли и в същото време подчертава средствата, с които те са действали. Втори. Нашите дружества за надбягване имат за цел подобряването на конската порода. Нашите конни специалисти се стремят да изтъкнат от всички страни бързината, енергията, издръжливостта на всеки кон, определен да бъде бележит родоначалник и създател на раса победители. Изглежда, че в Византия не са имали тази грижа. Без съмнение средновековните гърци са търсели на изток най-хубавите конски породи. Техните офицери са обикаляли арменските, българските и сирийските пазари. Египетските султани и багдадските харифи са изпращали на императора най-хубавите си коне с огнен поглед и с стоманени нозе. Но най-много похвали, че тем за лукса на императорските конюшни и конезаводи. Богатите патриции и хипоманите императори полагали най-деликатни грижи за конете. Фрим конят на Калигула Инцитасос дори бил провъзгласен за консул. Хириогабъл давал на конете си да ядат сухо брозде, комод, смокини и фъстъци. Този император носел върху царските си дрехи нарисувана образа на Волукрис, неговия любим кон, така както в наши дни любителите на коне носят на вратовръзката си игли с изображения на конска глава. В неговите конюшни от бял мрамор благородните животни били гиздени с бисерни обърлици, позлатявали копитата им като награда за техните победи или носели легени, пълни със златни монети. Когато искали да ги подготвят за предстоящо надбягване, ги тренирали под звуковете на тръби, при пеене на песни и при светлината, на факли. Дори и мъдрият император Адриан не е бил чушт на тази лудост. Когато неговият добър кон Белористен умирал, той заповядал да му издигнат великолепен паметник с похвален надпис, достоен за някой маратонски борец. Самата древна Гърция е имала обичай да издига мавзолей за великите победители при Олимпийските игри. Византийската империя е следвала двойната римска и гръцка традиция в нейните най-необикновени проявления. Между най-прочутите любители се сочи името на един патриарх, облавявал световната православна църква, велик първосвещеник на изтока, Теофилакт, човек от императорски род, който живял през Ексв. и който по отношение на разврат и скандален живот не е отстъпвал на римските папи от същата епоха, Йоан 11 и Йоан 12. Този първосвещеник, забравяйки скромните традиции на своите предшественици, които се яздели на магарета в памет на слизането в Ярусалим на сина Давидов, да отглеждал повече от хиляда коня. Конюшните му били истински дворци, в позлатените ясли не поставили овес или сено, а жито, фастъци, форми, смокини и сухо грозде. Конете се пояли и капели в най-скъпи вина, парфюмирали ги с шафран и канела. Веднъж, когато той служил в ултара на Света София, в присъствието на императора и целият царски двор, на патриарсите от изток, на митрополити и епископи на духовенството и на голямо множество хора. Дошли от всички околни градове, му съобщили, че неговата любима кобила родила. Веднага той побързал да ускори величествената и безкрайна литургия на православната църква, напуснал всички князе, първосвещеници и калугери и отишъл бързо в конюшнята си. Един друг негов съвременник, император Михаил III, имал също така подобни ексцентрични постъпки. Той слизал сам на арената и карал колесници, облечен в дрехите на свой жокей. Веднъж прекъснали над бягването и му съобщили, че е получено зловещо известие, Огньове, запалени от планина на планина, като се започне от дъното на Азия и се стигне до вратите на Константинопол, съобщавали, че византийските армии са разбити при Ефрат. Той заповядал да изгасят досадните огньове и продължил да се бори за спечелване на наградата. Народът одобрил неговите действия. Какво са значили разгромите по границата, когато човек можел да извоюва победа в цирка? И наистина, и патриархът, и императорът получили смърт, достойна за тях. Единият умрял от падане от кон, а другият бил убит на хиподрума и съван му послужило едно конско покривало. Но колкото и голяма да е била страстта на византийците към конете, все пак те стояли на второ място в техните сърца. У нас наградата се дава на коня. Жокеят само се насърчава и тия насърчения все пак той трябва да споделя с треньора. В Константинопол, напротив, са обожавали Жокея, него съществували, не му са давали наградите. Такава, висша служба като ездачна цирка, Хеникус, не се получавала лесно. И между жокеите имало цяла иерархия с степени, с отличителни класове. Лично императорът е раздавал тази висока длъжност и заповядвал на своите шамбелани да предават отличителните знаци на кандидата. Връчвали му диплома, подписана с червено императорско мастило, около кръста му опасвали пояс и слагали на главата му кълпаче, бродирано с сребро. Императорските едикти давали на жокеите много привилегии. Освобождавали ги от известни данъци, от бойскам с шик и от всички други телесни наказания. Както у нас живописта запазва за поколенията хубавите форми на монарх, на дъщерята на въздуха, на гладиатора, така и статуи, издигнати в хиподрома, са обезсмъртявали чертите на най-знаменитите ездачи. Овлечението стигнало до там, че Теодосиевият кодекс забранил да се издигат по обществените площади статуи на жокеи и до статуите на императорите. Статуите в хиподрома са имани по пиедестарите си надписи в стихове, в които византийските поети се надпреварвали да измислят различни ласкателства. Никога в наше време нито една бележита певица, нито една прочута актриса не е била гарена от публиката така. Както са били галени жокеите в Византия, карноповци, ураниусовци, кариевци, антилоновци, олимпиевци, епафродитовци. Анхис е бил любовник на Венера, ендимион, мил на Диана, а Порфириус, любимец на богинята Нике. Ето едно четиристишие, на което би завидял Бенсарат, когато природата най-после роди Порфириус, тя да деклетва, и със своите устни, които не знаят да лъжат, каза: Свършено е, не ще раждам повече. Цялата грация, която притежавах, дадох я на Порфириус. Можеше ли поклонението на народа, и на императора да не забърка главите на тия хора? За да спечелят победата, която им давала такава голяма известност, те смятали, че всички средства са позволени. Те били готови да направят договор с дявола. Мнозина били обвинени, че се занимават с магиосничество. 2. Жокеят Иларион бил осъден на смърт, защото дал сина си на един заклинател на духове, който щял да го научи на таинственото изкуство, забранено от законите, да призовава в своя помощ лошите духове. Всеки победен жокей, разбира се, имал естествената склонност да подозира щастливия съперник в магиосничество. Преди надбягването винаги са претърсвали състезателите, както през време на нашите средновековни турнири се претърсвали лицарите, за да видят дали не носят в себе си телесмани. Размирната група на цирковите жокей поради подозрения от този род достигала понякога дори до смъртни борби с нож. Нещастният конкурент чакал своя победител на ъгъла на някоя улица. Теодосиевият кодекс предвиждал наказание за това. Всеки, който убие някой от своите съперници, дори и ако е убеден, че той се занимава с магиосничество, ще бъде наказан със смърт. По принцип жокейте били хора, които се бояли от Бога. Тяхната кариера на хиподрума е била така плодовита откъм корабокрушения, както и живота на моряка. Хората от хиподрома са обичали дори да употребяват много думи от аргото на моряците. Те са били набожни като тях. След всяко надбягване отивали в най-близката църква, където ги призовавал не звън, но съгласно православния обичай, крепалото. Две и това било наследено от Древния Рим. Познати са Т.А.Б.Л.А. и намерени в големи количества в Африка, тънки уловни плочици, покрити с кабалистични надписи, закачени на вратовете на конете. За да се осигури победата им и гибелта на конкурентите. 3. Константинополският хиподром подобно на Циркус Максимус Фрим, подобно на всичките хиподруми от гръцко-римската древност, се е състоял главно от голямо изравнено пространство. Затворено от едната страна с права линия, а от другата с амфитеатър, като от двете страни е бил ограден също с прави линии. Върху амфитеатъра или върху двете странични линии се издигали стъпала, по които сядала тълпата. Точно срещу амфитеатъра се издигали постройки. Ложи за висшите сановници, конюшни, отделения за колесниците и за впрягане. По оста на хиподрума е имало една дълга, тясна и доста висока тераса, която на двата си края завършвала строен граничен знак. Тази граница се наричала спина, гръбнакът на хиподрума, и разделяла арената на два терена за надбягване, десен, по който колесниците преминавали на излизане, и ляв, по който препускали. След като обикаляли спината, връщайки се към точката на тръгването. Такова е било общото разположение на всички хиподроми. Нека прибавим, за да свършим с цялата тази геометрия, че Константинополският хиподром е бил дълъг около 300 м и широк около 6080 м. Нека сега пристъпим към описание на различните части на големия паметник, който току-що скицирахме. Константинополският хиподрум е бил основан от император Септиемий Север. Този монарх почти изцяло разрушил древния град на Византия, за да го накаже за някакъв бунт. После, Поразен от изгодите на неговото местоположение, построен на две морета, между два континента, той се заел да го построи отново вече в много по-големи размери. 124 години преди Константин Септиеми и Север създал Константинопол. Разбира се, през това време на Панемете Цирцензес той е почнал от Хиподрума. Императорът, сякаш за да накара византийците да забравят неговата жестокост. Вложил в основаването на града толкова много великолепие, че този хиподром, предназначен за един малък тракийски град, бил достоен за Константинопол, когато той станал наследник на Римската империя, столица на цивилизования свят, Рим Римна Истока. Може да се каже, че Септиеми и Север е започнал строежа във вечния град. Понеже не успял да намери голяма равнин на местност, за да постои там хиподрума, той създал специална почва. Там, където земята имала наклони. Издигали стълбове с грамадни сводове и нощем под тия дълбочини се спускали студени води. Над тях, както висящите градини на Семирамида, хиподромът простирал своята пясъчна площ дълга 370 метра. Чудните амфитеатри с 3-0, 4-0 стъпала и над неразрушимите сводове се издигали портиките и гранитните обелиски. Постройките, издигнати на праволинейния край на хиподрома, обемали едновременно карцерите и императорската трибуна. Карцерите са представлявали нещо като ложи, където жокеите, изправени на своите колесници с камшици в уста, очаквали сигнала за старт, като смъка удържали уздите на четирите си коня, от чието уста излизала пяна. Тези ложи били затворени с прегради или с решетъчни врати, които един пазач отварял по даден сигнал и които били украсени с статуи или с кариятиди. Императорската трибуна пък била истински дворец, свързан с големия императорски палат тъй като влизал в неговата ограда. Знае се, че големият императорски дворец се е състоял от много църкви и палати и в същото време е бил и крепост. На забените стени позволявали да се виждат отдалеч не само по-златените църкви, блестящите куполи на 15-20 светилища, не само водоскоците с мраморни басейни, дърветата в парка и сладостните кърчета от храсти, но също така и масивните кули, в които варвари, облечени в златни ризници, стояли на стража с двуостра брадва на рамо. Един монарх, който се е пазел така много в своя дворец, не е могъл да отива без предохранителни мерки между народа, си, най-вече на Хиподрума, където вълнението често се израждало в бунт. Затова императорът така преустроил трибуната си, че да може да присъствува на игрите, без да извиза от къщи. От своя златен триклиниум смузечен пот и стени, покрити си кони и портрети на неговите прадеди, румейският автократ е отивал до своята трибуна, k a t -A -Z -M -A като е минавал през цяла редица затворени градини, вътрешни дворове, покрити с мрамор, галерии и извити стълби. Трибуната е била нещо като укрепление на големия дворец, издадена напред, издигната няколко етажа на тарената. По този начин императорът се е намирал сред народа, но не е бил изложен на неговото благоволение. Императорската ложа, построена върху високи колони, е стояла над народните вълнения и бури, от към хиподрума е било невъзможно някой да се качи на нея. Предпазливият архитект не предвидил никакви стълби от тази страна. Когато разбунтуваният народ започвал да хвърля камъни, монархът се прибирал в голямата крепост и народната ярост се разбивала по назъбените стени и железните врати. Трибуната се е състояла от Триклиниум, където императорът Канил понякога обяд своите близки достойници през време на Антрактите, и от кубикулум, където далеч от чужди погледи, подпомаган само от евносите. Той се преобличал постоянно. Както предписвал сложният византийски церемониал, на трибуната е била и същинската ложа, където той стоял на трон, както някога са стояли на своите столове римските консули и едили. Обграждали го изправени множество евнуси, едни с ветрило в ръка, други с позлатени мечове. От дясно и отляво в други ложи стояли висшите достойници на империята. От тези ложи се слизало до една издадена тераса, която имала формата и носела името на гръцката буква Пи. Там състояли императорските гвардейци с полковите си знамена. Византийският автократор приемал в своята трибуна комплименти, колено от своите сановници, въвеждани от главния церемониал майстор според техния благороднически чин, а императрицата посрещала гости съвсем на друго място. Нейните приближени са били изключително жени, защото свенливостта на православните византийци не е позволявала среща между двата пола които са създали такава галантна слава на дворците на Францискай и на Луи XIV. По строгостта на своя етикет и церемониал дворът на Константинополския император приличал на Версай, но Версай турски, Версай без жени. Императрицата е седяла върху златен трон, облечена в бродирани с злато дрехи, опънати, направени сякаш от метал, окичена с нещо подобно на църковно на метало, което напомняло Патрахил. На главата си тя носила богато окичена с капоценни камъни, корона, субици, които висели от двете страни на бузите и кратко, спускали се под гърдите и се съединявали под брадата, като обграждали ръцете, обкичени с злато и диаманти. Тя стояла неподвижна, мълчалива и безстръсна, украсена и отрупана с злато, приличаща на индустански идол и на византийска Мадона. До нея допускали, поне през време на церемониите, само жени, съпруги на висшите имперски чиновници. В този странен женски двор, нещо като християнски харем, евносите са следили поведението на младите жени. Но в тази тържествена свенливост имало много лицемерие. Всъщност дяволът не загубил много от това, и когато византийските летописци са пожелавали да се отклонят от своята суха и досадна сдържаност, те ни загатват за интриги, които не стоят подолу от разказите в Декамерон. Все пак този почти монашески церемониал е правил впечатление на простолюдието и принуждавал самата Августа да се държи добре в обществото. Тази мярка не е била съвсем безполезна. Много от императриците не са произхождали от висшето гръцко общество. Обикновено революциите са довеждали на тронато някой селенин като Юстинай, Ай, то някой груп центурион като Фока, токоняр като Михаил Ай или Василий Велики, което от своя страна е поставяло и странни императрици начало на женската аристокрация в Византия. Жената на Юстина е била като първата Екатерина в Русия, Крачмарка, Ана, Месарка. Жената на Юстиниан, Теодора е била актриса, а на Роман II, дъщеря на кръчмар. Понякога съюзните и брачните договори с чуждите народи са давали за съпругена, господаря на света, някоя хазарка с плескан нос и дръпнати очи, някоя франка или българка, които влизали във вечния град, облечени в злеощавени кожи, седнали в някоя тежка и примитивна кола. Но тези кръчмарки. Актриси и върварки били завеждани в двореца, бивали обличани в свещени дрехи, на главите им поставили диадеми, украсени с реликви и скъпоценни камъни, слагали ги да седнат на златния трон, запазен между съкровищата на Великия Константин, обграждали ги сматрони и евнуси и ги задължавали да спазват строгия церемониал, пазен религиозно от сто поколения императрици. И по този начин създавали една августа, свещена жена, пред която се прекланяли челата на всички. Според византийските схващания било позволено на жените да присъстват на игрите в хиподрома. Те се пристрастявали повече от мъжете към сините или към зелените. Императрица Теодора, жена на законодателя Юстиниан, в младежките си години е била актриса в цирка на баща си, Мечкаря Акациус. Любовта и омразата зад театралните си тя пренесла и в императорския двор, омразата и кратко към зелените стигала до жестокост. Макар че не са могли да откажат това развлечение на императрицата. Все пак необходимо е било тя да присъства нелегално на надбягванията. Матроните на Византийския Рим при засилващото се ориенталско влияние не са имали свободата на западните римски матрони. Гинекеят на Стара Гърция е бил позатворен от къщата на латинския патер фамилиас и се приближавал повече по своята същност до азиатския харем. Между големия императорски дворец и трибуната имало една църква, чието катехумени се гледали към хиподрума. Това е била църквата, света Стефан, построена от император Константин Галериите и прозорците на храма са служили на императрицата за ложи и по този начин църквата станала част от театъра 3. Ние вече видяхме привилегированите места, където са сядали съновниците на империята, императорът и императрицата, членовете на църковната иерархия, чиновниците и славянските, турските, българските, хазарските, арабските и персийските пълководци, които са съставлявали новогръцката аристокрация. Нека преминем сега към местата, които заемала онази космополитна тълпа която все пак продължавала да се нарича «Римски народ». Понеже и той е обичал красотата, стъпалата, по които е сядал, са били от бял мрамор. През време на опадъка и разрушението на хиподрума грамадната каменна маса на тия стъпала се превърнала в кариера, от която отоманските архитекти си вземали мраморни блокове за построяване на сараи и джамии. Извитата част, полукръгът на хиподрума срещу императорската трибуна, се е наричала с твърде живописното име Потир. От стъпалата се излизало на арената през специални коридори, но те завършвали накрая с решетъчни врати. Наистина не е могло да се позволява на такива впечатлителни и нервни зрители, като тия ориенталски южняци, да слизат свободно на арената. Един бесен партизанин на зелените е бил способен на всичко само, за да попречи на някой син Жокей да пристигне пръв. Отначало край тия изходи е имало широк канал, пълен с вода, нещо като малка река, течаща около хиподрума която се наричала Еврипа и която според идеите на езическия Рим е била посветена на Бог океан. И наистина подобно на океана, тя напълно заобикаляла сухата земя. Тази река служила да предпазва зрителите от скуковете на дивите животни, които са били излагани понякога на арената, а също така да пази мястото за надбягване от нахлуването на тълпата. От време на време там се показвали крокодили, хипопотами и тюлени. Когато империята обедняла и нямала възможност да докарва африкански лъвове и египетски земноводни, Еврипа изчезнала. Само името останало и то е служило за означаване на най-близката до стъпалата част от арената, там, където стояли стояга в ръка курсорите, полицаи, които не позволявали на зрителите да нахлуват в арената. Над стъпалата имало обширен коридор, украсен спортики, под които били наредени много статуи. Там отивали преди играта любопитните дизантийци за да се радват на общия вид на хиподрума или пък да гледат панорамата на столицата. Трябва да добавим, че цяла една точно определена част от хиподрума със своите стъпала, коридори, портики и статуи е принадлежала изключително на сините, а техните противници са сядали или се разхождали на противната страна. Нека спрем поглед сега по средата на хиподрума, на спината, около която се надбягвали колесниците. На всеки край на тази платформа се е намирал граничен знак. Съставен от три колони или от три съединени конуса. Всеки един е образувал нещо като нос и за неговата обиколка е била нужна голяма сръчност от страна на Жокея. Нещастия се случвали често и за това при един от тия гранични стълбове е имало мраморен басейн, чиято вода е спасявала не един изгубил съзнание или наранен от падане Жокей. Най-близкият до императорската трибуна стълб се наричал Метанасините, на сините, другият е принадлежал на зелените. Всяка партия поставяла на своя граничен стълб оркестър чието оркестранти свирили на сребърни музикални инструменти и акомпанирали нейните песни и акламации. В самия център на цирка, в средата на спината, се е издигал и се издига и днес един гранитен обелиск, донесен от Теодоси и Велики отгорен Египет за украса на столицата. При основата на този обелиск са били издялани византийски барелефи. Едни се изобразявали императора, седнал на трон, присъстващ на игрите в хиподрума или раздаващ правосъдие, други обяснявали. Подобно на рисунките, издялани на нашия луксорски обелиск, по какъв начин големият гранитен стълб е бил донесен от пустинята, натоварен на византийски кораби и издигнат върху спината. На едно място били изобразени работници, които въртели голям винт за завиване на кабели, а на друго място, громадна машина за издигане на тежести, която сякаш пъшкала под тежестта на паметника, който издигала от земята. Най-много любопитството на византийците се изостряло от йероглифите, издялани върху гранита, от странните фигури на животни, богове и звездни знаци. Понеже били неспособни да ги разгадаят, те смятали, че това са кабалистични знаци и безсрамни магиосници четели леко по тях най-необикновени предсказания. На същия ред, по на юг от египетския обелиск, имало нещо като пирамида или зидан обелиск. Някога той е бил облепен с бронзови плочки с надпис, който съобщавал, че император Константин VII Багренородни построил това, чудо, равно на родоския колос. Надписите и плочките от позлатен бронз са изчезнали. Навярно франките от четвъртия кръстоносен поход, приятелите на Дандолу и Вилардуен, основателите на Латинската империя, са ги взели, за да правят златни свитъци. Постройката е доста развалена и всички пътешественици предсказват скорошно събаряне, а според израза на един византиец от поново време, патриарх Константиниус, това е само гол и немощен скелет. Между двата обелиска се издига прочутата змиевидна колона, образувана от три змии, които сплитат заедно опашките си и след това отделят трите си глави, за да крепят един триножник. Днес вече не съществуват глави върху колоната, но горната част от тях според думите на Алберт Дюмон се намирала запазена в музея Света Ирина в Истанбул. След работата, предприета за изчистването на бронзовия паметник, той е висок 5,55 ма, Имаше възможност да се провери един факт, по отношение на който древните писатели бяха оставили някои съмнения. А именно, че пред очите ни стои най-ценният исторически паметник от гръцката древност, знаменитият «Дракон», който лакедемонецът Павзани, гръцки главнокомандващ, посветил в Делфийския храм на Аполлон в памет на бележитата победа при платея заедно с плячката от армията на Ксеркс. И до сега се чете върху спиралата на Тройната змия един древен надпис – който изрежда имената на 36-те градски народи, които са дали войници за голямото сражение, като се започне от малкия град Никени, който могъл да даде само 80 тежковооръжени войници, и се стигне до могъщата Спарта, която изпратила 40 000 войни. Гордият Павзани заповядал да напишат името му на колоната, но с декрет Лакедемонският сенат заменил името му с имената на 36-те героични града. С течение на времето Византия наследила Делфи и славният трофей преминал от сянката на светилището, където Пития правила своите предсказания. Върху спината на хиподрома и драконът продължавал да крепи стройната си глава триножника. Днес не съществуват нито триножникът, нито главите. Разрушенията са станали отдавна, византийското суеверие предшества франкското хищничество и отоманския фанатизъм. Очевидно този дракон е имал необикновена връзка с демоните, свалените богове и прокълнатите герои. Напразно този трапезник на Питийския Аполлон, този съвременник на Павзани и Тенистокъл, триумфирал при Платея, е бил в услуга във всяко едно отношение. Напразно през време на византийските тържества благодарение на една отлично измислена хидравлична система от тройните бронзови уста на паметника, течало мляко и пития от мед и вода. Все пак хората продължавали да мислят, че в основата на този паметник има някаква дяволия. По време на император Теофил Константинополският патриарх, който смятал, че разбира от магия, намерил сигурно средство, за да спаси господаря си от трима страшни неприятели. В полунощ той отишъл на хиподрума с трима въоръжени щупове хора и всеки ударил поведнъж една от главите на дракона. Патриархът произнесал няколко кабалистични думи, ръцете на въоръжените хора се отпуснали, но само две от главите били струшени. Автократорът бил спасен само от двамата си неприятели. По-късно един друг суеверен акт в обратен смисъл станал причина да се поправи това разрушение. Един турски султан, Мохамед II, Мурад IV или Сюлейман великолепни, не се знае кой точно. Навярно случката се е повторила няколко пъти. Не успял да сдържи своето религиозно усърдие при вида на този паметник на идолопоклонниците и с един удар струшил едната глава на змията. Историците разказват, че станало нещо странно. Тази бронзова змия, подобно на змията на Мойсей, имала способност да отстранява всички змии от Константинопол. Когато я разбили, змиите започнали да се появяват отново в града. След суеверниците се намесили и кръците, и те довели трофея от медическите войни до положението, в което го виждаме днес. Дори и до наши дни, разказва Византиус, турците страдат от манията когато видят за първи път нещастната змия да хвърлят камъни по нея. Хиподрумът на източния християнски Рим е бил построен по подобие на Циркус Максимус и по подобие на всички хиподруми от древността под влиянието на известни езически идеи. Затова в него е имало два обелиска, посветени единият на Луната, другият на Слънцето. В Византия, както и в Рим, е имало Еврипа, посветена първоначално на Нептун. До деветива, Върху спината е имало паметник на дофините. А също така са били изобразени и яйцата на диоскорите, които напомняли за Кастор и Полукс, богове на гимнастиците и спортистите. Тези паметници паднали не поради анатемите на гръцката църква, а при едно земетресение. Никой не се загрижил да ги вдигне. Съществуването на този езически символизъм е предизвикало много повече проклятия срещу театрите и цирковете, произнесени от църковните отци, отколкото рекомислието на цирковите игри. 3. В Киевската църква, Света София, има много интересни фрески от единайстиф, на които се вижда живият образ на византийския хиподром. Изобразени са карцерите, императорът в ложата, императрицата на трибуната, надбягванията и разнообразните игри, които са забавлявали народа. Четвърти, Хиподромът е бил истинско обнищен на обществения живот, така както той е съществувал в Византийската империя. Там са се случили най-големите събития от византийската история. Там, при едно надбягване, Юстиниан почувствал, че се вдига буря над него, която е можела да събори трона и династията му, ако не е бил куражът на онази актриса, която той направил императрица. Тя го спряла в момента, когато той вече стъпвал на кораба, за да замине далеч от столицата си, и жестна театрална царица му напомнила, че най-хубавият гроб за един император е неговият трон. Там, при приближаването на центуриона Фока, негов убиец и наследник, Емаврики е разбрал, че народът се изплъзва от влиянието му, там той чул, как се хвърлят в лицето му обидни епитети. Как го наричат еретик и емарцияните, чул, че заплашват със смърт неговите приятели. Там, на пленение от бунтовниците Юстиниан II били отрязани ушите и носата, и там по-късно, след победоносното завръщане в столицата от заточение, той стъпкал с порпурните си обувки преди да ги изпрати на смърт. главите на своите победени неприятели, докато непостоянният народ пеел, ти ще стъпчеш змиите и ламите. От там Михаил Калфата, след като се осмелил да изпрати на заточение своята усиновителка и благодетелка майка, тази, която го прибрала като последен бедняк от работилниците на Златния Рок. За да го направи император, е бил нападнат със стрели и камъни в своята императорска трибуна. Там най после друг един тиран, Андроник Комнин, е бил развеждан тържествено върху една кръстава Камила с лице, обърнато към опашката, докато роднини на неговите жертви касали с ногти месата му. Той бил обесен между две колони на цирка с главата надолу, с извадени очи, а през това време шепнел разтреперан молитви за опрощение на греховете си. Коремът му бил разпран с месарски нож. Наистина, хиподромът напомнял на народа за много победи, нанесени над императорската власт, но той също така запазвал спомени и за страшни отмъщения. Една от вратите се наричала Некра, врата на мъртвите. След голямата победа на Юстиниан над разбунтувалите се партизани, когато варварите войници на Емундус и Велизерии започнали да корят народа върху стъпалата, 25 000 трупа, за които не се намерили гробове, са били погребани под тази врата. За византийците от чести и екс хиподромът е бил убежище на последните им свободи, мястото, където те можели да упражняват последните си права. Те не са имали вече право да избират нито консули, нито трибуни, нито цензори, но поне са могли да гласуват за уния Жокей, чиято победа им е била при сърце. В хиподрумата наистина са се радвали на свободата на мисълта поне по отношение на цвета на жукейските дрехи. Там те са имали правото да се събират, правото да акламират, да хулят, да ругаят, с една дума, имали са циркова свобода. Тази свобода заменила всички свободи в Гърция и в Рим. Никой монарх не бил толкова глупав да отнеме тия неотменими права на римския народ. В противен случай императорската власт е рискувала да бъде сварена от Хиподрума. От друга страна... Вземали се мерки, за да се предотвратят всички злоупотреби. Какво са нашите модерни митинги в сравнение с това страшно събрание на византийския народ? Там са се събирали 100 хиляди души, които се опиянявали от гордост пред своята многочисленост, страстите им се възбуждали от надбягванията и най-малкият инцидент е могъл да предизвика народа към изтъпления. Заради една жукейска свада всеки момент е можело да избухне революция. От всичко това произлизат особените грижи които полагал императорът за всичко, което се отнасяло до хиподрума. Оттам идва и правото, което той си запазил, да назначава водачи на партиите на това громадно множество. Тъй както и при някой европейски конституционни монархи и кралят си запазва правото да назначава председатели и подпредседатели на Народното събрание. Оттам произвизала и неговата привилегия да свиква сам конските събрания, както и нашите конституционни монарси имат правото да свикват сами своите парламенти. На бойното поле императорът е бивал винаги заобиколен от чужди наемници, а в укрепения дворец – от кортизани, шамбелани и гвардейци. Но в хиподрума той наистина се е намира лице в лице с народа, който поняко без викове искал намаление на цените на виното и сланината, друг път е диктувал как да бъде кръстен новороденият му син. Трети път със страшни викове му е съобщавал за безразборните събирания на данъци от страна на крадеца-управител. На хиподрума народът Наследник на стария римски народ се явявал пред узурпатора на своите права в страшната си многочислена сила, с живата си и променлива южна страст, страшна в радостта и хероста. Религията е оставила отпечатък във всички прояви на византийския живот. Затова и хиподромът не се смятал за неверническо място. Патриарсите, и гумените и епископите от Чести и Ексфа. Се отказали от страшните анатеми на църковните отци от четвърти в византийското православие дори осветявало хиподромските тържества също така, както еринският политеизъм вдъхновявал олимпийските игри, които се превърнали в религиозни тържества. При започване на игрите императорът се изправял на трибуната и, хващайки с дясната си ръка единия край на своята императорска мантия, правил кръстен знак над народа, благославяйки най-напред стъпалата от дясно, после от ляво и най-после тези от полукръга. Патриархът и духовенството са имали лични места на Хиподрума, подобно на весталките в Циркус Максимус. Църковните певци от Света София и от църквата, света Апостоли, смесвали гласовете си с гласовете на партийните певци и с звуците на техните сребърни инструменти. Химните, които се носили над Хиподрума, са били църковни песни, с които византийците намирали начин да възхвалят едновременно света-троица и света. Богородица, добродетелите на своя господар и ловкостта на любимите си Жокеи. Радостите при конните надбягвания се смесвали, без да губят нещо от своето величие, с най-големите национални тържества. Между два триумфа на Жоке се тържествувало и заради победите над неприятеля. На хиподрома именно е бил отведен от победителя пълководец при краката на щастливия Юстиниан вандалският крал Генимер, след като последният загубил държавата си и след писмото, което написал на Велизарии, за да му иска и хляб, китара, за да възпява нещастията си и гъба, за да изтрива сълзите си. При вида на този величествен народ, на тия паметници, на това императорско величие принцът философ казал знаменитите думи винята с и ви е найти и ти, е ти, ти авинятас. Също така в хиподрума през Ексва е била отпразнувана победата над сарацините. По голямата арена и в присъствие на целия народ, нареден по стъпалата, е дефилирал безкрайният кортеж от пленени емири, колесници, натоварени с плячка, знамена, конски опашки с полумесец на върха и военни машини. Отнети от неприятеля, при даден сигнал пленниците се били длъжни да паднат по очи върху пясъка, а византийските войници хвърлили в праха мюсулманските знамена и императорът тъпкал с пурпурните си, украсени със златни орли обувки, бръснатите глави на пленените емири. През това време от към стъпалата на партиите, под звуците на сребърните инструменти се пели победни песни и се викало осанна «Слава на Бога, който победи неверниците! Слава на Бога, който разруши арабските градове!» Слава на Бога, който смаза хулителите на Бобородица, майката на Христа. Но все пак неумолимата жестокост не е била много в характера на византийците. Те се отнасяли човешки към тия, които унижавали. След като унизил Ислямсет фото в лицето на пленниците, императорът им разрешил да седнат и те по стъпалата и да наблюдават надбягванията. Сигурно християнските римляни на изтока не биха хвърлили галския вожд Берсингеторикс Хтолианума, за да го предадат след 6 годишен затвор на брадвата на палача. Те не са имали студената жестокост на първия от цезарите, нито пък неговия гений. На византийския хиподром е имало също така и съдилища, където постоянно се трупали защитници. При така наречения потирна цирка се е намирало мястото, където ставало изпълняването на смъртните присъди. На това място, което иначе било посветено изключително на радостта, Палачът е удрял своя печат от нагорещено желязо върху тялото на усъдените, там той вадел очи, режел носове и уши и отсичал глави. Когато разприте на иконоборците принудили императорите да прибегнат до преследвания и мъчения на православните, патриасите били развеждани под аплодисментите на тълпата върху магарета и били заставени да държат опашките им в место юзди, изложени на най-груби хули и подхвърлени на най-жестоки мъки поради култа им към иконите. Император Константин Викопрони ме измислил нещо по-добро от това, за да усмее своите неприятели, монасите, или пък на сила да ги накара да променят мнението си за брака. Той ги принуждавал да се разхождат на процеси в цирка, облечени в своите раса и уловени под ръка с жени. Плепсът ги освирквал и обсипвал с хули. Той преследвал с еднаква страст и почитателите на иконите, както по-късно и иконоборците. Когато след няколко години в същия хиподром православната реакция заповядала да жигусат костите на Константин Викопронин, извадени от ковчега. Религиозният фанатизъм извършвал също и своите отодафета в този храм на удоволствията. По време на Алексий Комнин един знаменит манихейски учен бил изгорен жив на хиподрума, защото имал неблагоразумието да спори по теологически въпроси с монарха и лошия вкус да не се остави да го убедят. Между своите монарси Византия е имала императори, които се славили като садии, Та е такива, които обичали да раздават правосъдие по турски образец. Един от тях съчинявал църковни песни като Добрия крал Робърт, но в същото време пращал на оня свят хората според системата на Луи 11. Автократорът Теофил един ден представил на своите поданици сред тържествата на Хиподрума една съвсем необикновена и много трагична комедия. Един виш дворцов чиновник откраднал от една вдовица кораб с целия му товар. Жената дала няколко заявления до съда. Ловкият мошенник ги спирал винаги. най после тя се обърнала към актьорите, натоварени да различат публиката по време на почивките в цирка. Последните се сетили да направят един малък кораб и след като се изправили пред императорската трибуна, започнали следния диалог. Хайде, глътни този кораб. Невъзможно! Невъзможно ли? Че как така? Дворцовият чиновник е глътнал един голям кораб с целия му товар, а пък ти не можеш да глътнеш тази орехова черупка. Императорът се заинтересувал и проучил извършената неправда и още веднага. в присъствието на изплашеното население, престъпникът бил поставен върху една клада на Хиподрума, облечен в тържествен костюм на висш чиновник и изгорен жив. За щастие циркът е давал и други забави на народа. Когато хората се разхождали под горните портики на Хиподрума, пред очите им се откривала великолепна панорама. На юг се простирало морето, босфора, хиляди надути платна, търговските кораби на всички народи. Корабите на Италия, Сирия, Египет, носещи са кровища и ценни стоки от целия свят. Леките ладии на далматинци и харвати, които слизали откъм днепър, въпреки водопадите, въпреки стрелите на печенегите, за да разменят кожи за византийски платове. Тия варвари хвърляли скрито изпитателни погледи към високите кули и могъщите укрепления на града, защото мнозина идвали като търговци с намерението да се върнат като завоеватели. Пред зрителите се откривали кипариси, смокинови дървета. Далечни планини, елегантни замъци от към азиатския бряг. Морските вълни блестели под слънцето, небето било тъй чисто, че според думите на един пътешественик от хиподрума се виждали не само корабите, но и делфините, които играели по повърхността на водата. север се издигали сребърните покриви и позлатените куполи, големите дървета и бронзовите врати на големия палат, обширният площата в Густеон, целият изпълнен със статуи. Сред които се издигал един паметник на Юстиниан на кон, с корона на глава и със земното кълбо в ръка, Спрял внезапно коня си и протегнал ръка към изток, сякаш за да отблъсне вървърските орди от Фатефрат. Виждала се чудната църква, света София, с нейния блестящ от злато купол, издигнат над куполите от позлатен бронз на другите църкви. Над него на страшна височина, се издигал византийският кръст. После погледът се отправял към Величествената столица, наследница на гръцкия и римския свят. Метрополия на търговията и на европейската, и на азиатската цивилизация. Единственият уреден град на двата континента. Разбира се, градът се е загрузявал до известна степен от многото колиби в простолюдните квартали. Но от хиподрома погледът е потъвал в големите, обкръжени спортики пътища, и се заслепявал от отраженията на стотици куполи, очудвайки се от гледката на триумфалните арки, на бронзовите колони, между които се виели спирално процесиите на римските легионери, на пленените варвари, на жертвоприносителите, подкарали пред себе си волове. Нищо не е останало днес от този великолепен Константинопол от ВИИ и ЕКСВ, от тия дворци, храмове и обелиски. Пожарите, революциите и земетресенията са разрушили всичко и се го превърнали в прах. Върху спината на хиподрома, под портиките, по терасата, наврете е имало статуи. В Константинопол било събрано всичко рядко и ценно, което са притежавали Гърция на Фидии и на перикъл, Атина, Азиатска Гърция, Кизикус, Хиос, Икониум, Гърция на Хиерон и Денис, Сиракуза. Гърция на Птолемейте, Александрия. Дори и Рим е бил лишен от много работи в полза на любимия Константинопол. Старещият Рим видял как неговият накид преминавал младия бълсфорски Рим, бляскава импровизация на завоевателя. Той върнал на възкресена Гърция това, което е Мумиус и Верес отнели някога от западъщия елински свят. Без никакво смущение отнели от езическите храмове. От християнските църкви, от провинциалните площади, всичко, което им доставяло радост и задоволявало гордостта им статуи, почитани от древността, заобиколени са славни спомени и чудни легенди. Там е имало стотици статуи, гении и покровители, души на градове, затворени в бронз, хвърлени върху терасата и употребени като живи за украса на този голям и безразличен град. Там е имало статуи на божества, на които някога, когато са били под сянката на своите светилища, Цели провинции са отивали да се покланят, които са правили чудеса и са виждали жертвоприношенията на цели народи да се трупат в краката им и жреците да ги обвиват в облаци тамян, които са били опръскани с кръвта на човешки жертви или на млади лаконийци, бити шик пред ултара, и които се хвърляли гръм срещу галите. Те стояли на терасата, наредени като обикновени статуи, и безразличната тълпа съвсем не се досещала, че минава, покрай богове. Много от тия паметници имат цели одисеи. Над императорската трибуна се издигали четири коня от позлатен бронз. По каприс на един автократ те били занесени от Хиос в Константинопол, след четвъртия кръстоносен поход ги изпратили във Венеция, след победите на Бонапарт ги пренесли върху малката триумфална арка в Париж, а френското нещастие през 1814 година станало причина те да бъдат върнати в отечеството на Дандоло. Върху една колона, сред басейн, се намирала една статуя на императрица Ирина. На друго място, на император Август, донесена от Рим, на Диокрециан, конни статуи на Грациан, на Валентиан, на Теодосии, с една дума, цяла галерия от монарси. с вълчицата, която кърмела Ромул и Рем, Магарето, което предсказало на Август победата при Акциум, цялата история на Рим е била там, написана с мраморни и бронзови шедьоври. Народът е използувал терасата и за да прикувава своите неприятели на позорния стълб. Едно безформено чудовище, което гълтало хора и ръждало животни, представяло на всеки гражданин на Византия Тиранина Юстиния II. Библейският и умировият Олимп са били еднакво представени в този музей на човешкия род, до Херкулес и Елена стояли Адам и Ева. Там е имало статуи, поставени, за смях, статуи на джуджета, на гърбавия фирмилянос. Други статуи вдъхвали на народа истински ужас. На гърдите на един евнух се четял следният заплашителен надпис. Този, който промени мястото ми, ще бъде задушен. Една статуя на Фидали имала същото значение, както и бог терм за Новия Рим. Един император се решил да я премести, но имало силно земетресение и страшните вълнения могли да бъдат спрени само благодарение на молитвите на света Сава. Близо до хиподрума на юг е имало един голям бронзов бик, който веднъж в годината ревял, и всеки път в такива случаи градът бивал сполетяван от нещастие. Големият философ и чудотворец Аполони Остиански, 4, магиосникът на гръцко-латинската древност, минал оттам. Върху една от вратите на Хиподрума той поставил омагиосен бронзов орел с змия между ногтите, по този начин били отстранени влечугите, които порано рано изобилствували в града. Върху една врата той написал всички истории на последните дни. Една друга статуя, поставена недалеч оттам, имала печално изражение и главата й кратко била облегната на ръцете. След като прочел някакъв таинствен надпис, издълбан на нейния пиедестал, философът Склепиодор изведнъж се почувствал дълбоко изтощен. Императорът Анастасий го попитал, какво значат тия букви? Не, господарю, отговорил той, по-добре да не ви казвам, дори щях да бъда много пощастлив, ако не знаех това, което зная. Византийците се отличавали от съвременниците на Август по това, че не вярвали в неподвижността на своя капитолий и в безсмъртието на империята. Всички знаели, че ще дойде време, когато императорът сред Сълзи и Ридания ще отиде сам в Ярусалим. Ако се искали да узнаят, кой Варварин ще събори монархията, достатъчно е било да отвинтят купитото на един бронзов кон, изправен върху един от обществените площади. Много от статуите на Хиподрома са били колосални. Някаква статуя на Херкулес била с дебели пръсти, колкото мъжки кръст. Народът бил привличан от магическите кури или от гигантските размери на паметниците, а любителите на изкуството се възхищавали от елегантните и деликатни шедьоври. Няколко малки списъци, които са стигнали до нас, показват, че в онова време е имало в Константинопол статуи, изработени от Лизип и Фидии. Трябва да види човек с каква истинска мъка ученият Никета говори за една статуя на Елена, която приятелите на Вилар Дуен хвърлили в пеща. Тя пленяваше всички погледи, нейното хубаво бронзово тяло беше с жива и трептяща плът. Челото и кратко беше обкръжено с диадема и хубавите и кратко коси падаха от златната корона и се вееха на вятъра, като стигаха чак до краката и кратко. Устните и кратко, полуотворени като венчена цветец, сякаш говореха, а пленителната и кратко усмивка очароваше душата на зрителя. Кой ли би могъл да опише дълбоките и кратко очи, нейните вежди, грацията на това прелесно тяло? Същият оплаква и голямата статуя на Херкулес, седнал печално, облегнат на коляното си, Меланхоличен и мечтателен под лъвската си кожа. Той сякаш се бе превил под тежеста на съдбата и стоеше отчаян при спомена за толкова нещастия и трудности. Уви, нашите прадеди, франките, взели тези хубави бронзове и направили от тях едри пари или, както се казвало по онова време, черни монети. И така, хиподрумът е бил всичко за византийския народ. Там се провъзгласявали или сваляли императори, там се раздавало правосъдие и се екзекутирали престъпниците. Там се празнували победите над варварите и над бунтовниците, оттам се възхищавали на чудесата на природата и на изкуството, там се отдавали на суеверие и на религия, на любовта към славата и красотата. Добродетелите и пороците на този още артистичен в опадъка си, още езически в християнството си, още горд в униженията си народ са намирали начин да се удовлетворяват. Хиподромът не е бил само цирк, а и театър, единственият театър, търпян от гръцката църква той е бил Капитоли и Авентински хълм, Пецил и Олимпийски стадии, Римски форум и атинско тържище. В Константинопол е имало три чудеса. Бог е имал своята света София, императорът, своя златен триклиниум, а народът – Хиподрума. Хиподрумът е бил първият паметник, издигнат в Византия. Той е съществувал преди Константинопол и го е преживял. Когато Септиемий Север поискал да възстанови Византия, той направил най-напред Хиподрума. Като се ориентирал по него, Константин построил големия императорски палат, а Юстиниан издигнал църквата, света София. Непоколебимата православна църква се съгласила столицата да се наклони леко към югоизток. И така Хиподрумът е диктувал постройката на двореца, на църквите, на града, на всичко той наложил своята ориентировка. Остана хиподрума, установена днес от разположението на двата обелиска, е била нещо като средоточие, около което се въртял византийският свят. Два анекдота могат да ни покажат докъде е достигала страстта на византиеца към цирковите игри. Когато Юстиниан започнал своите огромни постройки, собственикът на една къща отказал да даде имота си за отчуждаване. Предложили му купища злато, той продължавал да отказва. Затворили го, но упорството му не се прекратило, престанали да му дават храна, но той мълчаниво понесъл всичко. Тогава на дворцовия префект дошла една идея, императорът съобщил, че ще има надбягвания за народа. При тази новина бедният затворник изгубил целия си кураж. Той предпочел вместо къщата си да получи място в хиподрума и отстъпил къщата си на съвсем ниска цена. Друг един собственик не се оставил толкова да го молят. Той заявил, че е готов да отстъпи имота си само ако отстъпят на него и на наследниците му почетно място на хиподрума и ако при откриването на надбягванията му дадат същите почести като на автократор, Той бил обуштар. Юстиниан се съгласил усмихнато на тази прозба само при условие, че императорските почести ще му бъдат отдадени отзад. Ето защо много векове след това византийският народ подигравателно коленичал пред потомките на Юстиниановия обуштър, докато автократорът от своята имперска ложа се забавлявал до толкова. доколкото му позволявали законите на строгия церемониал. 4. Аполониус е живял през първия век на нашата ера. Подобния на хронизми се срещат често в народните традиции. Ви! Когато приближавал денят за някое тържество на Хиподрума, целият Константинопол се вълнувал. Партиите попълвали редовете си, преглеждали своя материал. Чужденците се стичали към столицата. В навечерието на Великия ден императорски пратеник Песарари отивал на Хиподрума и заповядвал да спуснат Велума над императорската трибуна. Това е било начин за съобщаване, че ще има тържество. Щастливият пратеник бивал поздравяван с акламации от тълпата която вече изпълвала цирка и се готвела да прекара там нощта, за да има по-хубаво място на другия ден. Целият персонал на хиподрума е на крак. Правили се изпитания дали преградите са достатъчно здрави, за да спират конете докато се даде сигналът, изваждали конете с позлатените хамути, преглеждали лекостта и здравината на колесниците, подготвяли урните за тегляне на жреби и от страна на клиентите и определяли кому ще се падне честа да държи въжето, тъй да стои поблизо до спината. Подравнявали арената и я посипвали с жълт пясък, примесен с миришещи на кедър с търготини. Наследния ден върху нея хвърляли цветя. Най-после нощта преминавала и желаният ден настъпвал. Целият Константинопол се събирал на хиподрума, планина от хора покривала отгоре до долу стъпалата. Работилници, магазини, всичко се затваряло, никой не работел на тоя ден. И най-бедният занаячи я обличал бяла туника. Погледнете този народ, ще видите до каква степен смесването с чужда славянска, турска, татарска, арабска кръв е вече променило тази голяма космополитна столица и чистотата на първичния гръцки и римски тип. Досторичаните е имало място и за провинциаристите. Славяно-гръцкият селянин от Тракия, смазан от тежка работа и от непоносими данъци, отивал да види как византиецът гълта пота на провинциаристите. Смените родопски планинци, които плащали данък само когато им скимне отивали там въоръжени, дръските, с остри профили пирати от архипелага излагали там лупса, спечелен чрез ненаказуеми грабежи. На почетни места състояли посланиците на чуждите нации, като почнем от емиси доминиците на Карл Велик и допратениците на Харун Александър Рашид. Търговците от чуждите страни, които имали търговски договори с империята и които са били, наравно с най-облабодетелствованата нация, се ползували също така с привилегии. Унгарците с широки калпации и с златни звънчета на своите емантии, Варягите от Русия, които към лукса на северните кожи примесвали лукса на южните купринени платове. Току-що покръстените българи са своите обръснати по татарски глави, с дрехи от кожа и с масивни медни вериги около тялото, франки от запада, които дошли от рейн на Босфора. Карайки своите кервани покрай Дунава, въоръжени скопия в ръце, египетските, сирийските или сицилийските араби, облечени във веещи се от вятъра туники, хазари, харвати, арменци, всички уния варвари които стария Рим би завел да работят Ангария за възстановяване на капитолия, Византия е била принудена да посреща и да се отнася към тях като към лични гости. Най-близките до арената стъпала били заети от членовете на партиите, облечени в бели туники, бродирани с широки пурпурни ивици и опасани с ленти в съответен за партията Цвят, в ръка стояшка, на върха на която имало полумесец. Големият купринен Велум плувал над това море от човешки глави под от босфорския вятър или зефира от към азиатския бряг. От двете страни на спината славяни надували музикални инструменти. Внезапно силно вълнение се надигало от към императорската трибуна. Гвардейци с позлатени брони, съзнамена и штандарти, слабари и викториори слизали припи зад галериите на «света». Стефан се чувствувало присъствието на императрицата. Ложите отдясно и отляво на трона се изпълвали с пълководци, сенатори и патриции. Императорът се явявал на трибуната с скиптър в ръка и с корона на главата. Изкрая на своята императорска мантия, която един дневно до ръката му, той благославял народа. Започвали аплодисменти, химни и песни от членовете на партиите. Очаквал се сигналът. Ето, и той е даден. Веднага от подножието при императорската трибуна се отваряли четири врати, четири прегради се спускали и четири колесници, впрегнати в четири бързи коня, се спускали по арената. Отличавали се ясно зелените, сините, червените и белите дрехи на жокеите, изправени на предната част на своите колесници и наведени над конете. Жокеите подкарвали конете с жест и сигнал, надпреварвали се, догонвали се, а зад тях летели облаци, прах, пясък и бризги от пяна. Сто хиляди гърди се задъхвали от вълнение и когато колесниците заобикаляли границата, опасния склон на спината, настъпвало такова мълчание, че в огромната арена се чувал само конският галоп. Но скоро е квали викове и песни за насърчаване на ездачите и на любимите жокеи. О, Боже, запази императора, запази магистратите. Запази нашите господари, запази нашите императрици, запази техните порфирогенетни деца, запази управителя на града. Запази Олимпиус, запази Анателон. Семогъщи кръсте, дай победата на Венетите. Боже майко, нека те бъдат победители, нека техният триумф изпълни с радост империята. Направи така, че ние да танцуваме триумфалентанц. Наш покровител е Исус. Победа за сините Когато тази партия е победителка, императорът начало на своята армия жъне победи, плодородието е изобилно в града на византийците. Нека Бог дава винаги триумф и слава на сините. Нека тържествува съдбата на автократура, на августата, нека тържествува съдбата на империята и на венетите. Никога франкските кръстоносци не са се молели така горещо. За да им даде Бог сила да завладеят Христовия гроб, никога последователите на Мухамед не са пращали към небето по горещи молитви. За да им помогне то да разпространят исляма, както византийците са се молели, за да имат успех на хиподрома. Когато надбягването приключвало и победителят бивал провъзгласен, арената се изравнявала и надбягванията започвали отново до 4 пъти. По този начин завършвала първата част от програмата. Настъпвал моментът на интермедиите, показвали се интересни животни. Демонстрирали се упражнения. Един гръцки историк си спомня, че видял веднъж как един от тия гимнастици стигнал до върха на големия обелиск, но там му се завило свят и той паднал от такава височина, че умрял, допусвайки се до земята, където потънал дълбоко под пясъка. Тия смели артисти не жалели живота си. Разказва се историята на една група акробати, която ходела от град на град, но преди да пристигне в Константинопол, половината от тях загинали по време на опасните игри. Един италиански авантюрист показвал в Константинопол някакво дресирано куче, което византийците смятали за магиосник. Наистина това чудно животно умело да посочи сред събраните граждани най-големия скъперник, а също така най-щедрия и най-порочния, то нареждало поред медалите на императора, за насело пръстените на техните господари и пара. През същото това време комедианти играели пантомими, клони гримасничели, ездачи прескачали по два или повече коня, пет. След надбягването с колесници следвало надбягване пеш. Понякога, за да се направи играта по-интересна, бегачите слагали юзда в устата си, а други държали по и пляскали с камшици. Изглежда, че тези шеги се харесвали много на византийската публика, защото авторът на книгата на церемониите ги записал за голямо удоволствие на следващите поколения. Понякога самият народ е бил актьор в известни празници, в памет на старите латински веселби или на свещените игри които са се извършвали при елевзинските мистерии. Водачите на партиите, участвували в борбите, се обсипвали с ругатни, с груби подигравки, въобще обземала ги карнавална разюзданост. Разбира се, за да се подготви за продължението на надгагванията, което ставало винаги след обед, публиката трябвало и да обядва. Императорът се оттеглял заедно с висшите сановници в Триклиниума, императрицата със своите дами, в един салон до църквата а народът нареждал провизиите си, сушено месо, солена риба, варен боб, дини, портукали лимони, пъпеши, и целият този огромен кошер създавал невообразим шум. Често монархът раздавал храна на народа. При подножието на спината били нареждани купища зарзават и плодове. Народът слизал по стъпалата и разграбвал храната. След това пристигал, разтоварен на голяма кола, кораб, пълен със суха риба и стоката се раздавала на арената. Тази скромна гоштавка далеч не напомняла баснословните обощения, които Цезар след победите си е давал на римския плепс. Насядал край 40 000 маси снаредени по тях най-истънчени ястия за народа господар, комуто било раздавано гръцко и сицилианско вино в изобилие. Византийците не са били лакоми и сладострастни като римляните. Тяхната православна сдържаност хармонирала с бедността на новата империя. Техен идеал е бил нелакомника Авителиус, а патриархът Йоан, наречен постника. Остатъците от скъпо месо, които някога се хвърляли в тибър на другия ден след оргиите, устройвани от цезарите за народа, са могли да стигнат за разкошни гощавки на византийските трезви консуматори. Пък и никой не отивал на хиподрума само за да яде, затова народът, след като приключвал на бързо с обяда си, започвал да се ядосва, че много дълго се застояват на трапезата в императорския триклиниум. Започвали да се пеят все по-непочтителни песни и настъпвало времето, когато императорът трябвало да даде знак за продължаване на надбягванията. Глюбият Фока имал обичай да дразни народа господар с продължителния си престой на трапезата. Веднъж членовете на партиите започнали с следните, отначало почтителни подвиквания, Станио, имперско слънце, Станиеви се. Последният съвсем не се трогнал от тази поткана. Тогава зелените изгубили търпение и започнали да викат. Ето, ти пак отдаваш прекалена чест на пиенето и ето че погледът ти се размати. Разяреният тиранин заповядал на гвардията си да стреля срещу народа и палачите започнали да режат глави, носове и уши, да вкарват непокорните в кожени чувари и да ги хвърлят в морето. Разбира се, не след дълго същият народ имал утехата види Фока, изгорен жив на бронзовия бик от победителя Хераклюз. Такъв е бил хиподромът в Византия. Ето кое бе заместило за средновековните гърци е схил и софокъл, смъртта на Аякс и жертвата на Ифигения. Ето кое е правило невъзможно съществуването по това време на каквато и да било драматична литература. 6. Ако теренци имаше възможност да се върне от елисейските полета, той щеше да види, че новите римляни му обръщат гръб за да гледат джокеите. Както някога републиканските римляни са се наслаждавали от боя с мечки. 5. в византийския хиподрум дори виждаме едно далечно загатване за авиацията. През 12-ти в един Сарацин се опитал да хвъркне на тарената, но като се спуснал от кулата, паднал. Хвърчащият Сарацин се пребил за велика радост на православния народ. 6. Но все пак един писател от 12-ти споменава, че на хиподрума се давали драматични представления, които изглежда са били много сходни с френските мистерии. 6. Ние видяхме хиподрума по време на неговото величие. Той започва да запада заедно с империята. След екс, неговото великолепие отслабва и изчезва. Едва са се събирали коне, за да се извършат осемте надбягвания през деня. Когато някой от тях се разболявал, налагало се другите да бягат по два пъти. Жокеите пак били облечени в сребърни и златни дрехи, но вече износени от много поколения. Някога, по време на римските цезари, а също така по времето на Юстиниан, победителите били богато възнаграждавани, Давали се им не награди, а цели състояния. През Ексва, Жокет победител получавал три златни монети, около 45 сегашни франка. Освен това слагали на главата му венец от позлатен бронз, който след церемонията се прибирал, за да служи за награда на следващите победители. Все пак Хиподромът не загубил много от монументалното си величие. Византийската империя приличала на благородник от добър род, който прави економии. Но не може да се реши да уволни своите кучиеши и да продадеме белировката, останала от миналото му благополучие. Великолепието на хиподрома все пак е покривало настъпилата бедност при тържествата. През 1204 години латинците завладяват Константинопол. Между тия военни поклонници, които разграбили този християнски град, е бил и бедният амински благородник Робер Деклари. Подобно на Вилардуен и той ни е оставил на френски език едно описание на тази бляскава и жалка експедиция. Неговият ръкопис, намерен в една библиотека на северна Франция, бе публикуван от граф Рян. Непознат до сега, той заема достойно място до шампанския маршал. Тези двама са първите, които са написали история на французите на френски език. Вилардуен, Дуен, заед изцяло с похода, за който носи отговорност, описва само в общи черти като дава честната си маршалска дума, че Константинопол е най-великолепният град, който някога е виждал. Роберт де е бил прост рицар и си е позволил удоволствието да разгледа подробно завладения град. Той обикалял Константинопол, разглеждал високите победни колони, по чието върхове ексцентрични монаси си построили жилища, събирал сведения за барелехите от невежите гърци, които неизменно му отговаряли, че това са знаци за онова, което ще се случи един ден. Накрая случайните москитания го завели на хиподрума, и той не може да сдържи своето възхищение при вида на толкова бронзови и мраморни шедеври трибуните. Множество кътчета, където благородниците, императорът и императрицата са седели по време на надбягванията, а също така и образите на мъже и жени на коне и волове, на камили и мечки, на лъвове и на много други животни, изработени от мед, така хубаво направени и така естествени, че едва ли има някой друг езически и християнски майстор, който би могъл да ги изработи така. Неговите събратия по оръжие след второто превземане на Константинопол съвсем не се спирали от подобни благородни възхищения. Те изгорили, разрушили, съборили и хвърлили в пеща множество статуи, направили монети от великолепната Елена, в която бил влюбен Никетас. Опозорен от нашествието и грабежите, хиподромът престанал да бъде за гърците, дори след падането на Римската империя, арена за техните удоволствия и състезания. Изглежда, че те започнали да отбягват този паметник, който само им напомнял за гнусния триумф на еретиците и варварите. Сто години преди превземането на Константинопол от османите, хиподромът е бил вече в разварини. това се вижда от една литография от 14-ти На тази рисунка, неточна в подробностите, но твърде вярна в общото, ние виждаме, че още стоят изправени колоните на спината, също така и императорската трибуна. Стъпалата на амфитеатъра и портиките се били вече отчасти разрушени, безформени развалини изпълвали арената и отвратителни малки къщи били изградени сред тия грандиозни остатъци. Все още живият и свободен Константинопол е чувствувал вече сянката на смърта да се простира над него. Той се отказал от всичко онова, което го разхубавявало, радвало, пристрастявало, изоставил своята украса от статуи и триумфални колони, Чувствувайки, че турците приближават, донесъл траур за самия себе си. Още по-лошо станало през времето, когато френският пътешественик Ержил посетил столицата на Ориента през 1529 родина. Отоманите владеяли вече от 76 години. Тия страшни врагове на изкуството, силните като Херкулес турци продължили свободно разрушителното дело. Под влияние на господарите си гърците, смазани от игото на цял век, се превърнали в варвари и започнали да забравят историята на прадедите си. Те дразнели любопитните, пътници с наивни обяснения за колоните и за бронзовите змии. Венецианците, богати и вандали като англичаните през 1826 година, купували събурените обелиски, за да украсяват своите църкви по Адриатика. Сантименталните археолози едва сдържали сълзите си. Те се насърбявали не толкова от вида на разрушенията на хиподрума, колкото от това, че, развалините били обиждани, по земята били пръснати огромни колони, основите им хвърлени на една страна, а капителите на друга. Гражданите ги прерязвали по средата като дървени гради, правили плочи за постилане на бани и мраморни гранати за сиулеймановата артилерия. Варварите преработвали по свой вкус древните капители и ги дълбаяли, за да правят нощи. Най-много ме измъчваше вида на един медал, който намерих. От едната страна бе изобразен Велизари, празнуващ триумф на хиподрума над вандалския крал и Юстиниан, който посреща победителя. От другата страна бе даден образът на Велизари с надпис «Слава на ромеите», чийто смисъл бе жестока ирония при вида на общата разруха. Днес на истанбулските площади се издигат два големи обелиска, които стоят там кой знае защо. Издига се и един малък полуразрушен бронзов паметник. Почвата е безмилостно изравнена и човек се замисля за бронзовите херкулесовци, за беломраморните елени, чиито останки са може би заровени там. Това е всичко, което остава от големите борби на хиподрума. всичко, което остава от зелени и сини, от онова, което в продължение на 600 години е разпалвало до обезумяване страстите на най-голямото и най-цивилизованото общество през средните векове. Византийският император Дюстав Шлюнберже беше отлично подготвен със своите проучвания по източна археология, нумизматика и сигилография за работата, която бе предприял, да оживи една епоха от византийската история. Тъй дълго пренебрегвана от нас, след като бе толкова любима на великите ни учени от 17-ти Той не се ограничи само в разкриването на тази епоха чрез едно точно и живо изложение, близо 250 напълно автентични иллюстрации, взети от печати и монети, от миниатюри из гръцки и старославянски ръкописи. От мозайки и други иконографски паметници, му позволиха да ни покаже героите на своите разкази, императори и императрици, патриарси и велики дворцови достойници, гръцки легионери и варвари-съюзници, руски, български и арабски войни от Ексв. Епохата, чиято история Шлюнберже си постави за цел да възсъздаде чрез всички средства на науката и изкуството, бе много добре избрана. През тази епоха гръцката империя е най-енергична и най-щастлива в борбата си срещу варварите които от толкова векове се я притеснявали. Тя превзела от арабите Крит и Сирия, предизвикала край Дунава война между Руси и Българи, започнала да се бори с немците за владение на Италия. През тази епоха и вътрешните въпроси са били най-разнообразни. Конфликти на царската с духовната власт, усилия на императора да защити древните собственици срещу едрите, съпротива на държавата против териториалните заграбвания на манастирите. Дори и в самия дворец се разигравала много трагична драма тъкмо по време на победите вън от империята и на реформите вътре в нея, любовта на Никифор Фока към хубавата императрицата Офано. Сватбата им след неговото възкачване на трона, после капризите на императрицата, която се наситила на избрания и коронован от самата нея мъж и която, увлечена по други интриги, сложила ножа в ръката на любовника, за да го насочи срещу съпруга си. Тази драма има две главни лица император Никифор Фока и императрица Телфано. Най-големият интерес към това събитие лежи в противопоставянето на две натури мъжът, храбър, предан и груп, почти дивък, жената, развратна, изтънчена и скептична, истинско цвете на опадъка. Като ги изучаваме по-отблизо, виждаме, че това са два съвсем различни вида от тъй сложната и разнообразна византийска цивилизация, която може да бъде обхваната изцяло. Никифор символизира провинцията, арменските планини, военните лагери, те е грубите, силните, полуварварските елементи, Телфано, това е Константинопол, големият град с неговата елегантност и корупция. Те сякаш отбелязват двете крайни точки на историческата еволюция. Това са два човешки типа, които биха могли да принадлежат на две епохи. Разделени звекове и които все пак са приближени поради стечение на обстоятелствата, дори са нещо повече от сближени, те са съединени, венчани. И този съюз предизвиква расови и темпераментни разногласия, които са тей силни че могат да се разрешат само с убийство, так му Никифор и Теофано могат да ни помогнат да разберем каква е била същността на източните императори и императрици, какво е представлявал феремът на Византия. Това е и основният предмет на тази студия. Ай, главата на Византийската държава, носел титлата Василевс, която гърците от Старите републики са давали на Персийския цар и на други варварски царе и която в тяхната представа носела известен от Тенъкна. Презрение – същия оттенък, който римляните влагали в думата Рекс. Във Византия тази титла била заместена с титлите император, принцепс и Цезар, които някога носили заповедниците на Великата империя, но нито една от които не отговаряла вече на действителността. Дори и само заместването на старите титли с тази дума би било достатъчно, за да покаже, че се е извършила една дълбока политическа и етнографска революция, че византийската държава е нещо по-друго от римската, че властта е преминала от една раса към друга, от народа победител на света към най-културния народ от победените. Пък и византийците забравили вече старото си име, те сами се наричали римляни, а с името елини назовавали езическите си прадеди или дори всички езически народи, които още се срещали по света, като например славяните и идолопоплонници от Пелопонес. Всъщност и самото име римляни им подхождало повече от елини, защото населението на империята не било съвсем изцяло елинско. Макар че чистокръвните гърци съставлявали мнозинството, като не говорим за темите или провинциите, където се говорело на италиански език, все пак балканският полуостров бил наполовина славянски, малоазиатският – наполовина арменски, арабски и турски. Връзката между всички тези народи била в това, че те изповядвали една и съща религия като императора, опитвали се, без да свикнат напълно, да говорят същия език. Виждали в лицето на монарха наследника на цезарите от Древния Рим, Византийската империя не била политически израз на една нация, а изкуствено създание, което управлявало 20 различни националности и ги обединявало с формулата – един господар, една единствена вяра. Тя се гордела с един идеал, наследството от Рим, но за това пък имала и една реална сила – религиозното единство. Тя се наричала официално Римска империя, макар че латинският език преминал след 7 и 8 мифа. На изток като чужд мъртъв език. Ние я наричаме Гръцка империя, защото елинското наречие е било езикът на държавата и на църквата. Всъщност това било просто една свещена империя, подобна на германската, която съществувала само за и чрез религията. Още по-просто казано, тя е била империята, тъй като не допускала не само възможността, а дори и съществуването на някоя друга империя. Тя не притежавала национална армия, защото никога не е имало византийска нация. Всички народи на изтока, а понякога и на запада, на юг и на север се срещали в лагерите на василевсите. Италианските, славянските, албанските, румънските, турските и арабските провинции на империята и кратко доставяли новобранци. А освен това голяма част от полковете се попълвали от чужди наемници и за това от етнографско гледище те представлявали безкрайно разнообразие. Под знамената на Юстиниан са се сражавали славяни, готи, вандали, ломбардци, персийци, емаври. В армията, която цезароборецът Томаса брал срещу Михаил II, виждаме още и индийци, седем, египтяни, хора от тигър и ефрат, иберийци и хора от всички племена на Кавказ. През Ексва се явяват и попълнени от север, руси, българи, унгарци, хазари, като в същото време се запазват и тези от запад, защото венецианските и краткосъюзници предхождат френските, англосаксонските. Немските и испанските наемници от следващия период началниците на тази армия не винаги били гърци, дори често не били родени в империята. Евнухът Нарсес бил роб от персийски происход, между другите пълководци на Юстиниан Фарас, който победил в Африка краля на вандарите Генимер, бил Херул, Емундус бил Гепит, Хилбут, победителят на славяните, бил славянин, Перан, Иберийски цар, Филемут и Акум са били хуни. Същото е било и при наследниците на Юстиниан. Има нещо друго, твърде често и самите императори не са били с гръцки происход. Династията, която започва с Юстин Юстин Янай, съвсем не е гръцка, защото преди да носи товаринско име, великият законодател се е наричал Оправда, баща му и майка му са се казвали Исток и Бегленица. Три славянски имена, 8. Имало е също и много арменски династии, на първо място тази, която носит историята такова название и която започва с Лавви. След това идва така наречената Македонска династия, чието начало слага Василия Ай, друг велик законодател. Роман Лакапин, Никифурай Фока, Йоан Айцимиски са императори от арменски происход. Лъв Ви, наречен Хазарът, по майка произлизал от турскофинско племе от бреговете на Дон. Империята била космополитна институция, подобна на Светия Престол и на Светия колеж през цялото време на Средновековието. Ненационалността а вярата е тази, която създава византийския римлянин. Нямало значение от коя раса произхожда, достатъчно било да влезе в лоното на църквата, за да проникне в лоното на държавата. Православното кръщение давало граждански права. Християнска Византия си приличала по това смюсилманска Византия. Човек ставал римлянин, веднага щом се покръствал, както по-късно всеки, който изповядвал исляма, ставал турчин. Колко отомански велики везири и паши са били от гръцки, албански или славянски происход, византийският император се ръководил от четири отделни начала. По традиция той, бил пряк наследник на римските цезари, император, военачалник и в същото време законодател, олицетворение на живия закон. Благодарение на замяната на латинците селините като управляваща раса той станал Василевс, тъй е водител на елинизма. Под постоянно растящото влияние на идеите и нравите на Азия, неговата власт придобила деспотични форми, той станал господар, деспот, автократ, човек на двореца и на Харема. След окончателната победа на християнството той става и апостолос, подобен на апостолите, както Римският светител се нарича от нашите старофенски автори апостол. И наистина, той бил въоръженият апостол, а според думите на Великия Константин, епископ на работите от този свят. Той бил наравно с патриарха върховен глава на православната религия. На изток патриархът и императорът са, двете половини на Бога. Понеже били от различен происход, четирите олицетворения, които се съдържали в императорската власт, влизали понякога в конфликт и борба. Често в него човекът от двореца и от харема причинявал вреди на човека от бойния лагер и в такива случаи Византия имала мързеливи императори. Понякога императорът вмъквал в поведението на из груби похвати, Давал му своята груба ръка на военен, забравял, че не само той е господар на православието. И при такива случаи Византия имала за императори еретици, като арианците Констанции и Валент, иконоборци, като монасите от първата арменска и от фригийската династия. Гонители от православно усърдие като Алексий Комнин, или пък императори, които започвали борба с патриарха за първенство и предизвиквали на изток това, което била борбата за инвеститорите на Запад. Лошото е... Че нито едно от тия четири начала не е дало на византийската монархия онова, което е същността на монархията, постоянно право на наследственост. Рим на императорите не познавал това право, там нямало императорска династия, защото изборният принцип е бил винаги в сила. Получаването на властта по наследство не е също така и гръцка идея. Азиатският изток не давал подобни примери, които са могли да станат закони. Наследствеността на персийските царе или на багдадските халифи по много причини била също така несигурна и опасна, както наследствеността на римските императори. С една дума, християнската идея нямала за неизбежно следствие наследствеността на короната. Във Византия, както и в Рим, имало много законни начини да се стигне до императорския трон. Първият, основният, бил изборът от сената и от народа. Обаче във Византия сенатът бил събрание от чиновници – а народът, отайка на обществото. Вторият начин се осигурявал порождение. И във Византия имало също така нещо като династии. Третият начин бил адопцията, осиновяването, практикувана от императорите нерва, траян и дъра. При нея осиновеният се присъединявал към управлението на осиновителя още при живе. Четвъртият начин бил присъединяване към управлението, но без осиновяване, система, възприета от диоклециан фрим, за която Византия дава много примери. Но нито изборът, нито наследството, нито осиновяването, нито присъединяването с здраво установени системи, признати от всички. В цялата византийска история правото е незначителна работа, фактите са всичко. А факт е най-вече чистата и проста узурпация чрез дворцов или харемски заговор, чрез възстание на народа или пък бунт на войските. Пресметнато е, че от 109 византийски императори, които са царували сами или в съдружие, от и до Константин Драгазис, само 34 са умрели в императорското си легло, 8 на война или поради някакво нещастие. Вземяна на това 12 са, доброволно или насила, сила, абдикирали, 12 завършили живота си в манастир или в затвор, 3 уморени от глад, 18 отровени, удушени, пронизани с нож, хвърлени от скали. За 1058 години се наброяват 65 дворцови, улични или военни революции. Завършили с 65 детонирания. Тази несигурност на властта произлизала от факта, че в Византия нямало царска кръв и че нито една династия, освен една, за която ще говорим, не можела да продължи достатъчно дълго, за да се забрави нейният происход. А в началото на всяка династия е имало почти винаги узурпация. Възможно ли е било да се намери в нея законен принцип, който да смаже всеки опит за нова революция, понеже правата на императора били почти винаги несигурни, всеки човек е можел да стигне до императорската власт. Всеки се е смятал достатъчно благороден, за да претендира за нея. Кой би признал, че е от съвсем дорен происход, за да не се домогва до пурпурната мантия. Лъв Ай е бил от начало месар, Юстинай дошъл в Константинопол Бос, с турба на гръб от селото си Филирикум. Фока бил прост центурион, когато заел мястото на Емаврики, Лъв Трети бил за наярчия. Лъв вие от родители арменци, изгонен от родината си поради злосторства. Михаил II и Василий Ай са били коняри. Следователно всеки щастлив войник е можел да стане цар. Страшните изтезания, на които са подхвърляли нещастните конспиратори на форум Амастрянум, не отчаивали останалите, те винаги се надявали, че ще бъдат половки и погалени от съдбата. 7. Под името индийци, отбелязани от летописеца Генезиус, трябва безсъмнено да се подразбира негри. 8 днес е установено, че славянският происход на Юстиниян Ай е само Роман и че географията на императора, написана уш от учителя му Теофилакт, откъдето произлиза тази легенда, е смела фалшификация. Изфабрикувана през 17-ти от далматинеца Мърнавич. Виж по този въпрос статиите на Джей. Брайс в English Historical Review 1887, на Василиев в, Византийски временник 1894 и на Дил втори Повелителят на Византия се ръководил в някои отношения от римския император, но във Византия преобладавал гражданският характер на властта. Империята, според израза на Финлей, престанала да бъде собственост на регионите, с агент сметководител император. Над мощието на военните преминало у хората на закона, на църквата, на администрацията, на двореца, на харема. Много често армиите се командували от си. Още през Вифа, Лафай, макар да бил и савриец, той е почти варварин, и войнолюбец, изказал следното пожелание, да ма възнаграждението за нашите войски да се превърне в награда за нашите учени. Ние сме вече далеч от времето на Септиеми и Север, чието последни думи към неговите синове са били, правете всичко за войниците. Разбира се... Опасното положение на империята често налагало на императорите задължението да командуват лично армиите си. Много владетели са били преди всичко храбри войни, но почти всички владетели войници са били нови хора, стигнали до властта с сила, принудени да запазят трона си чрез победи. Щом като династията изглеждала вече закрепена, когато външната опасност не била много голяма, императорът делегирал своите права на главнокомандващ други го, нито Лъв VI, нито Константин VII Багренородни, Порфирогенет, например, синът и внукът на воинствения Василия Ай, не окачили на вратите на своя дворец щита, златната ризница и меча, с което обикновено се известявало за заминаването на императора при армията. Цялата македонска династия, с изключение на Василий II българоубиец е редица от образовани и кабинетни владетели. Разпространило се дори вярването в някакъв мним закон на Василевса Теофил, който уж забранявал на императорите да отиват при армията. По време на тази династия имало царувания и на жени. Военните подвизи се извършвали не от законните господари, не от порфирогенетите, произлезли от кръвта на Василия и, а от императори, наложени било като настойници, било като съдружници във властта. Било като съпрузи на порфирогенетни принцеси, те се сражавали на война като войници, тъй като е трябвало или да си създават кариера, или пък да оправдаят своето узурпаторство. Такива са били Роман Лакапин, Никифорай Фока Йоанна и Цимисхи, Роман Рона Аргир, които царували без да се сваря законната династия. По правило в Византия императорската власт се смята преди всичко за гражданска. Дворцовите церемонии, за които Константин VII Бъгренородни е публикувал една много подробна компилация, съвсем нямали военен характер. На монетите императорите твърде рядко са изобразени във военни дрехи, а почти винаги са знаците на мирната власт дълги дрехи в едната ръка земния глобус. А в другата кръст и закон. Императорската власт била деспотична, но все още съществувал спомен за времената, когато първият от августовците е бил само принцепс, принц на един републикански сенат. От тук произлиза в официалния език тази смесица от ропски жаргон с републиканска фразеология. След Диоклециан императорите заели от източните деспоти някои царски знаци, предмет на презрение и омраза от страна на старите римляни, диадемата и трона. Поданиците им се наричали роби. Те лягали пред тях и целували нозете им. Когато давали някаква заповед, те не чувствали нужда да говорят, достатъчно било да смигнат, незабелязано, както съобщава книга на церемониите. Всички, а и самите те говорили за себе си само с абстрактни думи, «Ваше Величество, Наше Величество». Бляскавите епитети, с които се придружавали техните имена – Съперничът по Раболепи е само на обращенията на ориенталците към техните шахове, султани и харифи. Статуите на императорите бивали почитани като изображения на светии, това именно пречело на императорите иконоборци да намират доводи срещу образите на светиите. Висшият съновник или войнат победител, когато получавали писмо от императора, написано с синоброво мастило и запечатано с златен печат, го допирали до челото устните и очите си, както правили робите на султаните. Наистина религията учала, че императорът е смъртен като всички хора, а и опитът доказвал това. Но всички знаели, че той е смъртен като човек, а не и като Василевс. Юстин, наследник на Анастасии, е съобщил последния начин на войниците за смърта на предшественика си. Нашият господар току-що почина като човек. Властта на императора е била абсолютна и се простирала върху всичко, дори и върху религията. Той е създавал и преправял законите, защото е бил живият закон. Императорът е имал власт и над модите. Старият Михаил Стратиотик издал закон, за да принуди гражданите да носят прическа, каквато е била на мода по време на първата му младост. Когато император Теофил оплешивял, издал една новела, с която заповядвал на всички да си бръснат главите. Лъв 6 се намесвал в работите на кухнята и забранявал на гражданите да се хранят с кръвта на животните. Кодинус заявява, че императорът има право да променя значението на думите. Никой не е можел да му попречи да тиранизира с ричките, както се е опитал да стори това и нашият хилперик. Впрочем, нали се казва за кралете и кралиците на Великобритания, че те могат всичко, освен да превърнат жената в мъж. При тези абсолютични теории странно звучат за човека класическите думи, които намираме у византийските писатели – свобода, робство, тирания. Писателите продължават да говорят езика на демостен и Цицерон. Самите императори употребяват същия език на драго сърце. Юстиниан променя името на Нонтус Полемонякус, защото Полемон е бил тиран. След повторното завладяване на Африка той поздравил със следните думи новите си поданици. Те трябва да знаят от какво тежко робство са освободени и с каква свобода са надарени при нашата щастлива власт. Нали всеки вижда, че тия думи са променили смисъла си? Робство е било върварството с неговата анархична свобода. Истинска свобода имало само у римските, наистина деспотически, но национални институции. Извън римската власт, извън империята имало само робство и гносотия. С това се обяснява следният пасаж от Лидии, противно е за римската свобода съществуването на господар. Римляните трябва да се покоряват само на един Василевс. Михаил II в борбата си срещу узурпатора Тома съветва войниците си, да бъдат мъже, които не продават свободата си на един омразентиранин. С заповедта към своите поданици да си бръснат косите Теофил е искал да върне на римляните добродетелите на техните деди. Той е работил за осъществяването на тази либерална мисъл с помощта на камшика и не се е боял, че от този начин на връщане към републиканска прическа може да изскочи някой бруд. Византия е продължавала да има своите консули, сенат, Курии. Лъв Шести прав решил да ги премахне, но неговите три новели не предизвикали никакви фактически промени. Защото отдавна тази революция била вече извършена. Това е било по-скоро граматическа, отколкото политическа реформа. Тия закони били фактически отменени, излезли от употреба, блуждаещи на празно около областта на законите. От сега нататък, казват тия новели, няма вече да има нито Сенат, нито консули, нито курии, защото, след като императорското величество си присвои сенаторските атрибути, Сенатът стана безполезен. Същото става и с консулите. Или казано изобщо, цивилните длъжности се преобразуваха и сега вече всичко зависи от грижите и управлението на императорското величество. Това е теорията на византийския абсолютизъм, формулирана с най-голяма строгост. Ние отиваме все към по-големи и по-големи противоречия. Както преди, така и след Лъв 6 в във Византия имало Сенат, 7-8, та успя да му отнеме само законодателната власт. Напразно императорът по принцип бил автор на законите, те го ограничавали и спирали. Щом Коранът понякога е служил за спирачка на деспотизма, какво остава за римските закони със своето величие и властническа яснота? Поначало императорът законодателствувал, но всъщност законите се създавали от едно тяло, състоящо се от юрисконсулти, просмукани от традициите, които дори и при най-простите и неспособни императори. При един Михил пиеницата точно така, както и при един Василий Великий пазели непокътната доктрината и противопоставяли на капризите и на ловкостта на монарха оставността на писания закон. Сенатът не бил нищо и все пак, всичко. Приемниците на Лъв 6 продължавали да представят за одобрение на това високо събрание най-важните закони, те искали от него съдии за големите политически процеси. Не е познато нито едно императорско възшествие било след заговор, или след военен бунт, което да не е искало утвърждаването си от Сената при същите условия както е искало съгласието на народа или пък благословията на патриарха. Почти всички големи служби били в ръцете на сенаторски семейства или пък давали достъп до Сената. Сенатът е бил нещо като она институция, която русите през 18-тих наричат генералитет, т.е. е събрание на генералите и на началниците на отделните служби. Той бил сборен център на византийската аристокрация, защото в Византия имало благородници, наистина административни, но които в самите длъжности, получени от императора. Намирали средства да му се противопоставят. Те знаели, подобно на старите френски членове на парламентите, да правят строги забележки, да влагат известна бавност при изпълнение на заповедите, които не одобрявали, да противопоставят на буйните капризи силата на инертността, да довеждат императора до покаяние или пък, когато неговата тирания ставала съвсем необуздана, да му готвят тайно заместник. На второ място стояло духовенството, групирано около Патриарха и светия Синод, което... Въпреки подчинеността си, притежавало огромна власт. То понасяло и търпяло всичко, но неговата снисходителност имала граници. Срещали се хора като Теодор Изповедника, като Теодор Изобличения, като патриарх Николай, който протестирал против четвъртия брак на Лъвшести, като патриарх Полиевкт, който открито порицал брака на Никифор и Фокъс жената на неговия предшественик, а после заклеймил убийците на същия този Никифор. Така че духовенството и аристокрацията, Светият Синод, от една страна, и Сенатът, от друга, приличали на парламентите и на духовните събрания по време на френския абсолютизъм, които обраничавали деспотизма на Луи XIV. На трето място трябва да посочим въоръжената съпротива на планинските племена, на далечните покорени народи, при които не било лесно да проникнат агентите на деспотизма и събирачите на незаконни данъци. Освен това в Константинопол имало и обществено мнение. Дори и в спокойни времена, когато народът нямал настроение да се бунтува, то умело да се наложи. Чрез тиха агитация, чрез глъчка, а дори и чрез бунтовнически викове общественото мнение успяло да наложи на Михаил III да си вземе за другарва Василияй. Най-често общественото мнение се проявявало чрез епиграми и хаприви шеги, които обикарали града. Някой от тях били написани по пиедесталите на статуите, също както по време на папския рим на пиедестала на Пасекино. Михаил Стратиотик се опитал да върне модата от своите младини, но понеже бил и голям строител, при всяко негово нареждане за преместване и на най-незначителния паметник в града започвали да разправят, че когато бил дете, императорът загубил ашиците си и сега ги търси. Народът прикачвал често не особено ласкави прякори на своите господари, Константин Копроним, понеже изцапал кръщелната купел, Михаил Калфата, Михаил Пианицата. Дъщерята на Алексии Комнин разправяла. Че когато баща и кратко бил разбит от Робърт Гискър, целият град започнал да припява, навред повтаряли думите на победителя. Натъпках го в устата на лъва. Когато подаграта не позволила на същия Алексий да отиде срещу турците, във всички кръчми и по всички салони на града представили нещастието на краля в комедия. Едни се маскирали като услужливи лекари, други като куртизани, коленичещи непрекъснато, а трети се обличал като императора, носен внимателно на носилка, а импровизирани артисти, маскирани като варвари, представяли разхищаването на Византия в отсъствието на императора. И Византия е имала своята политическа комедия, както Атина на Аристофан, и Париж през средните векове. Но авторите на пасквилите съвсем не почитали това, което добрият френски крал Луи XII е искал да се почита, честа на дамите. Колко песни са били съчинени срещу Теодора, жената на Юстиниан. Ехото им е стигнало дори до викториен Сарду, 9. Императорът е бил длъжен да се съобразява с народа, с плепса. Когато напускал столицата си, за да отиде при армията, той давал специални нареждания на управителя на града. Последният е бил длъжен да гарантира достатъчно количество от жито, защото бладът е най-добрият съветник на бунтовете, да надзирава разпространителите на новини, които Ана Комнина ни рисува. Че спорят по плановете на сраженията, съветват какви маневри трябва да се направят срещу неприятеля, поставят тук съюзниците далматинци. Там наемниците албанци обсаждат укрепените места и хвърлят мостове по реките, да наказва разпространителите на лоши новини, да ги опровергава с прокламации, че императорът и армията са добре, в случай на нужда да говори. Но съвсем смътно за някакво съобщение, дошло от пътник, за победни бюретини, очаквани всеки момент. От тук произвизали всички граждански и църковни празници, създадени за забава на народа, театрите и игрите в Хиподрума, процесиите по време на които императорът хвърлял пари с шепи, големите банкети, подобни на конгериите в Рим, на които са сядали всички граждани, триумфалните тържества, при които дефилирали победените емири и ханове, славянските или сарацинските роби, военните машини, камилите, пленените от неприятеля слонове. За да спечелят народа за династията, императорите основавали приюти за старци, болници за зажито и церемониалът задължавал императорите да ги посещават с голяма тържественост един път в годината. Роман Лакапин е заповядвал да се затварят портиките, където се приотявали лазароните на столицата. Императрица Ирина освобождавала разни лични предмети, които нуждаещите се залагали в заложните къщи от онова време. Други монарси откупували пориците на бедните граждани и ги изгаряли на публично място, това било знак на щедрост и към кредитори, и към длъжници. Други освобождавали затворници за дълг или роби, уловени от варварите. Всички средства за придобиване на популярност били използвани. Най-сигурното средство е било това, което практикувал Теофил и което се състояло от обиколка инкогнито из с улиците на столицата, подобно на неговия съвременник Харун Александър Рашид. Теофил изслушвал оплакванията на народа срещу чиновниците и по този начин успявал да раздава бързо и строго правосъдие. Подобно на френския крал Луи който седял под Венсенския дъб, и Теофил раздавал правосъдие лично в Фиале, в Сирияй, в Геникуса, император Варда, на Хиподрума. Правото за прошение е било едно от неотменните права на византийския народ. Императорът получавал лично прозбите и на най-долните от своите поданици или пък е бивал заместван в това от специалния чиновник за заявление. Когато императорът се качвал на кон, за да обикаля града, барабаните биели, тръбите свирели, сребърните тръби на буксинаторите раздирали. Въздуха и целият народ е бил предупреден да представи своите прозби на императора, Кодинус. При най-тържествените процеси и Василевсът се спирал, за да слуша това, което народът имал да му каже и да получи прозбите. Често пъти правосъдието, което раздавал, е било ориенталско, турско. Теофил е най-забележителен в това отношение, шутовете от Хиподрума в една пантомима открили веднъж някаква кражба, извършена от бив чиновник. Последният бил веднага изгорен жив на един площад в Константинопол. В града били изложени две ръце, изработени от бронз, отрязани някога от един търговец, който си служил с фалшиви мерки. На гражданите била показвана една пещ, в която императорът заповядал да хвърлят някакъв хлебар, който лъжал своите клиенти. Един чиновник, който издигнал много етажи на своя дворец и по този начин отнел въздуха и светлината на една стара жена, бил бит камшик, обръснат а къщата му била подарена на тъжителката. Колкото повече наказанието е било внезапно, грубо и обратно пропорционално на вината, толкова повечето поразявало въображението на масите и толкова повече съдникът ставал популярен. Нужно е било при случай и самият император да наказва сам себе си, както е наказвал рушвечиите. Един куртизанин подарил великолепен кон на Теофил. По време на една процесия една стара жена се приближила смело, уловила коня за юздата, смело и заявила, че той бил откраднат. Императорът слязал, предал коня и продължил пътя си пеш. За да се запази спомен от това събитие, церемониалът предписал от тогава конят, язден от императора да бъде винаги следван от цяла редица на пълно уседлани коне, при случай, че императорът бъде принуден пак да връща коня си, той не би имал неприятността да продължи пътя си като прост пешеходец. Шест века след това събитие обичаят продължавал да се спазва. Народът винаги имал свое участие в церемониите на града и на двореца. Той бил представян в тях от четирите партии на зелените, сините, червените и белите. Тия партии били нещо като национални гвардии, натоварени да образуват шпалир по пътя на императора, да го акламират и да пеят химни, като акомпанирали с сребърни инструменти. Те били въоръжени с копия и щитове. Италианският посланик Луид Прант, който бил зленастроен поради малката заплата, която получавал от Никифорай Фока, рисува тия милиционери с най-лоши краски, облечени в сърмени дрипи, боси, сръждя се ли уражия. Това е било всичко, което останало от знаменитите стражи, които някога бунтували Хиподрума и империята и давали сражения на Юстиниан. Това е бил римският народ, покорен, заробен, с роля, сведена до парадност и който само крещял по команда на церемониал майсторите. Понякога се появявал и друг народ, тоя, който превзел с пристъп двореца на Михаил Калфата и изхвърлил императора на улицата. След като определихме империята като абсолютна монархия и императора като автократ, добре би било да посочим ограниченията, които институциите, нравите, общественото мнение и фактите налагали на деспотизма. Монархията е била абсолютна, но ограничена от песните, както Франция през времето на Емазарини, и от цареубийството както в Истанбул през времето на султаните или в Петербург през времето на Павел Ай. 9. Бележит френски писател от 19-ти в написал е и една драма Теодора, по текста на която има и опера. Б. П. Трети. Трябва да обърнем внимание на религиозния характер на византийската императорска власт. Разбира се, този характер виждаме и в европейските кралства, най-вече при френската кралска власт, а дори и при нехристиянските ориенталски монархии. Но във Византия той религиозен характер показва някои нюанси, които не се срещат другаде. Владетелите от Древния Ориент, от Стария Египет са били на земята въплащение на божеството Митра или Озирис, те са произвизали от боговете, били са самите те богове, получавали са след смърта, а понякога дори и при приживе божествени почести. Небесната и земната династия се смесвали, между индийските раджи едни произвизали от слънцето, а други от луната. Персийските царе са били братя на тия две светила, а китайският император е син на небето. По бреговете на Тибър богинята Рим, Теотечеството, е била въплатена в един човек, а римският народ сам себе си е провъзгласил за Цезар. Императорът е позволявал отначало да му вдигат алтари, които разделял с богинята на Рим, а после приел да се строят и храмове само на него. Всеки, който осквернявал статуята му, а дори и неговият образ, напечатан върху монетите, Бивал наказван като престъпник срещу религията. Нищо чудно няма в това, че поетите винаги поставили още при живе императора на небето между двата знака на зодиака, след като той се е кичал с името и атрибутите на Юпитер или Херкулес, като Диоклециан и Максимилиан, след като госбата от гъби на Агрипина можела да направи отклавди и жител на Олимп, а пък Веспасиан е могъл да каже подигравателно пред смърта, чувствувам, че ставам Бог. Винаги смъртта на императора се смятала за апотеос в етимологическия смисъл на дума, дори и тогава, когато тя е била апоколотинтус. Да, но всички тия персийски или египетски царе, всички тия римски императори са били езичници, а императорите на Византия са били християни. Затова те се примирявали само с това да бъдат представители и наместници на Бога. Така са постъпвали и мусулманските господари. По същите причини те се задоволявали да бъдат сянка на Аллаха на земята. Василевсът не е можел да бъде Бог, а е бил само свещеник. Той се е домогвал до почестите не вече на апотеоза, а на жречеството. Константин е знаел какво иска да каже, като се провъзгласил за епископ на външните неща. Отците от Халкидонския църковен събор са казали на Маркиан, ти си едновременно свещеник, император, победител в войната и доктор на вярата. Лъв и Саврийски, съобщавайки на папа Григорий III своите иконоборски декрети, ги е мотивирал така. Разбира се, аз съм цар и свещеник. Първите наследници на Великия Константин, за да присъствуват на службата, са преминавали през вратите на ултара и са влизали в Светая Светих заедно с духовенството. Свети Амвросий е бил първият, който в Милано заповядал на Теодосий да излезе извън свещените врата и да стои между богомолците. Императорът се покорил, като се извинил че нямал намерение да нарушава правата на духовенството, но че такъв бил обичаят в Византия. И наистина, след като се върнал в столицата си той поискал да остане в църквата между миряните, но патриархът Нектари го поканил да заеме мястото си в алтара между духовенството. Разликата между латинската и гръцката църква личи в това ясно. Наследниците на Теодосии са имали работа само в гръцката църква. Те са запазили без оспорване своето място от другата страна на алтара. Юстиниан Ринотмет е уредил това чрез събора и Труло, не е позволено на никой Мирянин да влиза, в Олтара, но тази забрана не се отнася до императора, когато той иска да поднесе своите дарове на Бога според обичая. Обичаят е бил вече твърдо установен през екс, както виждаме в церемониите на Константин VII бъгренородни, Багренородни, Порфирогенет. Най-важното за императора е било да не остане прост вярващ. За да получи това отличие... Той е бил принуден да дава богати дарове винаги, когато влизал в ултара. И за да го оправдае, той приел най-унизителните титли и функции от църковната иерархия. Той вече не е имал амбицията да бъде епископ като Константин, нито дори свещеник, той се е задоволявал да бъде лектор, дякон или поддиакон. По тая причина му е било забранявано второбрачие, но за това пък той е имал прерогатили, от които са били решени миряните. Той имал право да се допира до покривката на престола и е можел да слага на нея устни, но не в средата като свещеник, а накрая като духовниците от подолна степен. Той е вземал сам на фор и се е причастявал заедно с свещениците. Лектор, дякон или под той е четял посланието от Амвона, носел Евангелието в ръце, получавал от патриарха кадилницата и кадял около светия престол. Той запалвал свещите, променял покривката на престола и е с една метличка от полнови пера. Знае се, че нашите френски крале са имали привилегията да се причестяват по два начина и да вземат участие в някои церемонии на службата. Нашите крале от династията на капетингите са били каноници от Сен-Дени и абати от Сен-Мартен-де-Тур. За византийските императори приемането на по-долни титли от църковната иерархия е било вече упадък. Като не смятаме амбициите на Константин, те не са можели да забравят че езичниците императори, чието наследници са се смятали те, са имали църковна власт. Църквата им е позволила да бъдат удовлетворени от други страни. Възцаряването на императора е ставало чрез религиозна церемония и се е смятало за тайнство. Изборът на императора и било само условна формула, унищожена от обичаите на прадедите. Волята или съгласието на поданиците се предполагали, а Бог замествал народа и някогашния сенат. Той избирал императора. Христос е бил великият избирател и императорът между многото си титли се е наричал и избраник на света Троица, назначен поради гласуването на царя на царете. На византийските монети често се вижда една ръка над главата на Василевса, която се подава иззад облак, за благословия и за избор. След като императорът е бил по варварски обичай и издиган на щит и по този начин получавал военните почести, пристъпвало се към коронацията, която била и гражданска, но преди всичко религиозна церемония. Къде е ставала тази коронация? При първите императори коронацията се извършвала главно в някоя зала на двореца, но после, когато се е почувствувала нуждата да се придаде на императорското достоинство все посвещен характер, коронацията е ставала в някоя църква, дори почти изключително в Света София. При пеене на религиозни песни, при кадене стамян, при най-голяма църковна тържественост, каквато човек може да си представи. Короната вече се вземала от светия престол не от самия император от ръката на патриарха, който я поставил на главата на императора. Макар че текстовете не дават точни указани книгата на церемониите, мълчи по този въпрос, може да се твърди, че императорът е бил миропомазван. Симеон Тесалонийски го казва изрично, патриархът прекръства с миро императора по челото в спомен на този, който е цар на Вселената и който чрез подражанието на своето собствено миропомазване го прави всесилен на земята. Мирото, сложено на кръст от патриарха, показва, че Христос е извършил миропомазването. Това помазване, което църквата е създала за императора и го е отбелязала с печата на Бога, придава на неговата личност божествен характер. Нека припомним, че коронясването Фреймс се правило нашите крале неприкосновени и че Жана Д'Арк е превърнала дофина в крал само защото му е открила суражие в ръкапътя, който води към чашата селея за помазване. При непостоянството на византийските институции един и същ резултат не се е получавал никога. При все това императорът, помазан и избран от Бога, е имал огромна власт. Той е представал да бъде само креатура на легионите или на бунтовния народ, или пък уръдие на сенатските и дворцовите интриги, за да стане наистина цар. Партиите в своите акламации са го наричали светия. Той е царувал в името на Бога и монетните надписи гласят, на, в Христа вечен цар, цар на римляните. Той е царувал чрез него, под неговия поглед, под неговата ръка, Затова на някои монети ръката която благославя и избира, е замислена Соко. Както казва Константин Велики, той е получил от него мисията, да разпръсква имете за блудата от изток до Британския океан, учи и да води към Бога човешкия род. Да, човешкият род, защото той не е само господар на Вселената, космикос автократор, господар на цялата населена земя, ойкумене. той е Вселенски монарх, както самата църква е Вселенска. Не само Гърция и Азия, но и Италия, Испания, Великобритания, Гелия му принадлежат законно, нито една императорска или наварварски царе узурпация не е могла да отнеме неговите права. Гръцкият автокрът е можел, разбира се, да каже следните думи на посланика на Карл Велики, които подигравателно слага в устата му монахът Десенгал, защо се уморява твоят монарх, като воюва срещу саксонците. Аз ти ги давам заедно с храната, която им принадлежи, както съществува само един бог. Така и на Земята за временните неща съществува само един представител на Бога – Василевсът. Нещо повече, той е Бог, както и едновременно е и човек, разбира се, до толкова, доколкото един християнин може да бъде Бог. За определени дни той се показвал на поданиците си в костюма на възкръсналия Христос, с позлатени бинтове около тялото, които представляват бинтовете на Христа в гроба, бедрата му са обвити с саван, с позлатени сандари на краката, с кръстообразен скиптър в едната ръка, а в другата сакакия, пурпурна кърпа, сложена в чантичка от куприна и пълна с праха от гробовете. Около него състояли стояли висши сановници по число равни на 12 апостоли, облечени в еднакви костюми, които носели също така кръстове в ръце. Разбира се, императорът е бил Бог само по пълномощие, а не по същество като езическите императори. Той е бил Христос само чрез миропомазването на Христа и като Негов избраник. Истинският император на Константинопол е бил Исус. Много иконографски паметници ни представят Христос Василец с корона, в царски костюм и украсен с всички императорски отличия. По време на първите императори монетите са представлявали от едната страна образа на царуващия монарх, а от другата – образа на победата, която скоро била заместена с кръст. След това се появява надпис – Исус Христос Победител. От обратната страна на медалите от времето на Лъвшести е изобразен образът на Теотокус – Божията майка която разделяла заедно с императора монетните почести. По времето на Роман Лакапин императорите, тогава те били 4 или 5 съдружници, са изобразени от едната страна, а от другата е изобразен седнал на императорския трон Бос, с вдигната за благословие и ръка река, из глава, заобиколена от Лимба, Христос, царя на царете. По време на Роман II и Никифор властта на небето все повече се засилва над господарите на земята, от обратната страна Босият Христос продължава да стои на трона. А на лицевата страна императорът разделя мястото си с Божията майка. Най-после през времето на Цимисхи, който сигурно е съзнавал добре положението си на узурпатор, императорът изчезва съвсем. От едната страна на монетата е изобразен Христос, а от другата е написан следният надпис – Исус Христос, Василевс на ромеите. Едва през време на законните наследници Константин VII и Василий II, монарсите се явяват отново върху лицето на монетите, като обратната страна се остаряла на този – чието слуги са се смятали те. При прием на посланици пред трона, заеман от императора, обикновено е стоял винаги и един празен трон, тронът на истинския цар. Варварските пратеници, които се приближавали до подножието на трона, бивали по-малко поразени от величието на видимия властелин, отколкото от тайнствеността на този празен трон, на този невидим цар. Често върху празния трон се слагало отворено Евангелие, най-висшият закон на византийците, или пък някой свещен образ, като Едеския, след като задигнали от Азия. Както Василев съд царува чрез Христа, така чрез него той и управлява. Василия е научавал чрез сънищата, изпратени от небето, как да разреши някой проблем, има ли нещо чудно в това, казвал той, че тези, които управляват в този свят по същия начин, като че ли извършват литургия, и които изпълняват наистина божествена служба, получават от провидението насоки за спасение и научават от него бъдещите неща. Вдъхновен от Бога, изпълнен със Светия дух, Василевсът е давал заповеди, подобно на античната Сеидила, която е правила пророчества, те писма на официален език е синоним на императорски декрет. Василевсът е печелял победите си пак чрез Христа. Никога не се влизало в сражение, без да се вземе съветът на небето. Алексий Комни не поставял под покривката на светия престол по два плана на военните операции и е прекарвал нощта в молитви. На сутринта той е вземал оня от двата плана който провидението му постаряло в ръцете. Йоан Симихи, преди да тръгне на поход срещу русите, посещавал църквите и с най-голяма вяра се молел на света София да му даде божествена мъдрост, да му изпрати ангел, който да върви на чело на армията. По време на поход пред легионите не са се носили военни знамена, а образ на водителката, Богородица или пък на света Михаил, на света Теодор или на света Георги. Мария не е била само водителка, а и колега на пълководците, SASTRATZ OS. Иракли е заковавал икони на Богородица на голямата мачта на своите кораби и винаги е заповядвал да се носи истинският кръст от авангарда на неговата армия. Военните песни, с които се воодушевявали войските, са били химни. Църковната песен на Мойсей при преминаването на Червено море, Давидовите псалми, или пък Стиа Вира и К. песента на кръста. Бойният вик е бил, Христос победител. Бойните речи на императорите и пълководците са били по-скоро проповеди. Няма нищо по-естествено от това, щом като всеки неприятел на империята се е смятал за неприятел на Бога и щом като извън румеите е имало само неверници, като мисилманите и езичниците, еретици, като манихейците, а след XI век, схизматици, като латинските народи. Няма нищо чудно, че Василий Ай не се е смутил да поиска от Богородица позволение да продупчи главата на своя неприятел, еретика Хризохир. Когато византийците са печелили победа, те се я отдавали на божествената намеса, света. Димитър спасил Солун, света Андрей помогнал да се вдигне обсадата на Патрас, света. Теодор победил русите при Доростол, Силистра, водителката Богородица направила чудеса срещу арабите, а иконата от Едес срещу персите. Мафориона, стихира, на Божията майка, потопен във вълните на Босфора, издигнал бурята, която унищожила руската флота. Затова, когато се празнувал триумфът на Хиподрума, в прегнатата с бели коне колесница е бил положен образът на Божията майка, а императорът вървял пеша и носел на рамото си кръст. Законите на империята се ръководили от църквата и декретите на църковните събори били задължителни за императора. Ересът, вероотстъпничеството, светотатството се смятали за престъпления против държавата. Бунтът срещу империята пък се смятал за светотатство, да се бунтува човек значило, да води борба като вероотстъпник. Срещу бунтовниците се използувал мечът и отлъчването. Една новела на Константин VII е озаглавена, за натемата срещу вероотстъпниците, те са заклятниците. Понеже императорът е бил подобие на Бога и империята е трябвало да бъде подобие на небето. Когато ние показваме в императорската мощ ред и хармония, ни казва авторът на книга на церемониите, ние представяме в миниатюр реда и ритъма, който създателят е вложил във вселената. Империята е земно изображение на Божието царство. Тя е истинска християнска държава, защото ромейството и християнството са синоними. Религиозната идея е до толкова доминанта в тази монархия, че различаването на мирянина от духовника е почти невъзможно, по това византийската. Империя се отличава от западните кралства и се приближава до харифатните монархии. Между църквата и държавата нямало борба, а хармония и почти сливане. За патриарха не е било срамно, че бил назначаван от императора, нито пък за църквата е било унизително да бъде подчинена на държавата, защото държавата е била много малко мирска. Ръката на императора, когато посягал да реформира църквата, не е била светотатствена. Това означавало, че сама църквата при тия случаи се е реформирала чрез един от своите членове. Най-религиозните, най-набожните монарси, като Василияй и Никифорай Фока, не се смущавали като ограничавали злоупотребите с правото на обежище или пък като ограничавали имотите на манастирите. Гражданската иерархия в Византия се е наричала света иерархия. Императорът давал служба и чин по същия начин, както би давал благословия, в името на отца и сина и светия дух Мое Величество което ми е дадено от Бога, те прави патриции. За да се получи тази административна благословия, е било нужно да бъде човек под благоволението на императора, да е готов за причастие и да се бои от създателя. Изглежда, че в Византия състоянието на блаженство е било нормалното състояние на чиновниците. Законите се публикували от името на, на нашия господар Исус Христос. В началото на Юстинияновия кодекс, на мястото, където в нашите модерни кодекси се излага изложението на принципите. Става въпрос само за света Троица, за католическата вяра и за посланията, издадени срещу ересите. Животът, който византийският етикет налагал на императора, е бил наистина живот на духовник. Неговият граждански костюм е напомнял облеклото на духовниците. Отдолу той е носел бяла хламида, а отгоре, нещо като дълъг патрахил, покриващ раменете и ръцете, Цял обсипан с злато, скъпоценни камъни и изопнат като пилон. На короната имало кръст, и тя приличала почти на митрата на патриарха и на митрополитите от източните църкви. От тея корона се спускали по бузите prpnd диамантени висулки, които се съединявали под брадата. Така нагизденият Василев почти не показвал лицето и ръцете си. Не се виждала плътта му, и той приличал на образ на Божията майка или на светец от иконите чието лица са скрити под ризница от злато и скъпоценни камъни. Така неподвижен, ловит, задушен, смазан под това тежко и бляскаво облекло, Василевсът стоял в дървен върху трона на Соломон с ръце, заети от императорските знаци, без да може да направи нито едно движение. Той е приемал почитанията на поклонниците и боготворенето на народа в свещена неподвижност, като езически идол сред дим от тамян и църковни песни. Един още по-строк от неговите дрехи етикет – Посочен до най-малки подробности в книга на церемониите, го е затварял още повече. Той му е диктувал начина, по който трябва да използва всеки ден от годината, всяка минута от деня. Той е предписвал формата на короната или на дрехата, която е трябвало да носи при всяка церемония. Тия промени на дрехите били толкова чести, колкото преобличанията на патриарха при тържествена служба в света София. Той носил ту императорска диадема, тукринония, украсена с лилия, в чест на Богородица. Той прикривал раменете сито с сегион, цицакион, дебетисион или пък с са сакрамангион, украсен с скъпи кожи. Той носел обувки от пурпур или подплатени сандали. Всички тия преобличания ставали зад една завеса, държана от евноси, защото никой друг не можел да докосва с ръце тоя свещен туалет. Когато императорът кореничил за причастие, Два маевну си издигали от двете страни неговите свещени дрехи, както при корениченето на служещ свещеник. Тия драперии, тия корони, които били част от светостта на церемониите, не се поставили в обикновен мирски шкаф. Те се пазели в сакристии, полагали ги върху престола на света, София или пък ги закачали на свода на храма. Когато варварските царе гледали с завист тия царствени одежди, им се отговаряло. Че те били донесени на Константин велики от небесни ангели и че страшни борести ще накажат всички, които биха се осмелили да се облекат в тях. Василевсът прекарвал живота си сред химни, салми и процесии. Оградата на неговия дворец ограждала по-малко апартаменти, отколкото църкви. Неговата тронна зала била пълна с реликви, майката на Мойсей, истинският кръст и пара. Неговата трапезария и спалнята му били украсени из гигантските образи върху златен фон на строгия Христос и на безучастната Богородица. Папиясът, вратарят, на, двореца, пазен от Бога, бил духовно лице. Вратите се наричали, свещени врати, и подобно на вратите на лотар, които през време на службата се отварят само в определени моменти, те се отваряли само в известни часове и после се затваряли, за да скрият от обикновените хора това, което ставало вътре. Всеки месец с голяма тържественост е ставало благославянето на императорския дом, през триклинията, трапезария, кубиколите, спални, кетоните, салони, се разнасели свети икони. Васиневсът в своя дворец е бил трапезник на Бога, на Богородица, на Блажените и на Ангелите. В замяна на това в църквите той имал апартамент за себе си, например Еметаториона в света София или в църквата на светите апостоли. Императорът се чувствал удобно в къщата на Бога както и Бог в къщата на императора. Често се цитира етикетът на Френския двор през времето на Луи 14 и церемониите, които са представлявали нещо като «кулата на краля». Колко много е подчертан този характер на култа при церемониите в Византийския дворец. Една и съща дума Офикия се употребява за църковните и светските церемонии. Кодинус и Порфирогенет ги описват в едно и също съчинение. Една и съща формула завършва и едните и другите. При края на литургията се е казвало, е мис-Ест, а в двореца императорът е казвал на развален латински език на надзирателя, Апелте, по есон е Минсас. По време на Луи 14, при на краля от леглото съществували така наречените антрета, във Византия това се наричало вела, беола или вдигане на завесите. В безпогрешен ред надзирателят е въвеждал последователно патрициите, магистратите, протоспатариите и хипатите, консулите, страторите, графовете кандидатите и непрекъснато растящото множество офицери по суша и море, и чиновници с различни степени. Същият церемониал определял в кой ден императорът трябва да коленичи в църквата на светите апостоли пред гробовете на своите предшественици, да се потопи. Облечен в позлатена риза в Татуриона, свещен басейн на света Мария Влахернска, да посети манастира на извора извън стените или пък някое друго светилище. Да председателство в двореца празнествата по броздобера, или пък умерените забавления при византийския карнавал, при един такъв обреднически живот със служби и церемонии, така претрупан от посещенията на свещеници и дворцови достойници, така подробно определен от сложни дворцови правила, има ли нещо чудно в това, че повечето от импературите са изгубвали всякаква инициатива и енергия, че ираклиевци, василиевци, никифоровци, цимисхиевци са били изключения в Византия. А ние все пак още не сме посочили най-голямата спънка на всякаква дейност, живота в Гинекея, влиянието на жените и в частност, влиянието на императрицата. Византийската императрица. Ай! Какво е била в Византия една императрица, една Августа, една Василиса? Всички начала, които са създали византийската цивилизация, са се стремили да сведат до нещо незначително политическата роля на жената. Римската идея поставяла винаги в подчинено положение – Забранявала и кратко е достъпа във форума, позволявала е движение по улиците само на кортизанките. Затваряла благородната девица или матроната в нейния дворец и е разрешавала излизането и кратко в затворена носилка, като е оставяла единствена област за нейната дейност управлението на къщата и шиенето сигла. Гръцката идея, която е не по-малко строга, осъждала жената на постоянен затвор в гинекея. Ориенталската идея е прибавила на гинекея решетки, покривала... Въоръжение в носи и по този начин го е превърнала в харем. В Московска Русия харемът се е наричал терем, той се е намирал в горния етаж на къщата, а покривалото се е наричало ФАТА. Но решетките, покривалата, законите, нравите, предразсъдъците не са могли нито в републиканския или императорския рим, нито в Гърция на Перикал и на наследниците на Александър, нито в Москва на царете, нито в която иде страна на Ориента да отнемат всички права за дейност на жената. Тази дейност е била по-косвена или по-скрита, отколкото на Запад, но едва не е била по-малко енергична. Александрийска Гърция е имала своята Роксана, Рим е имал своите Юрии и Агрипини, сирийски принцеси, майки на легионите, майки на бойните лагери, които са му отдали четири императори и Енена, която осигури тържеството на християнството в империята. Азия има своите нитокриси, Семирамиди, паризатиси. Египет е бил управляван от Хатасу. Дъщеря и се странат от месите, и от Клеопатра. Сирия се е подчинявала на Зенобия. Индия на бегумите. Турция е търпяла капризите на рукселаните и на султанките. В Москва царевна София, скрита за двойния трон на своите братя, управлявала дипломацията на руските войски, пробивайки по този начин пътя на императриците от 18 век. И във Византия е било същото. Началото е сложено от Полхерия, по голямата дъщеря на Аркадии. Когато била 14 годишна, баща и кратко умрял, и понеже нейният брат бил малко дете, префектът Антениус я поздравил като Августа и, и кратко предал властта. За да се посвети изцяло на управлението, тя се обрекла на девственост и принудила сестрите си да постъпят като нея. Тя управлявала от името на своя брат Теодосий II, гдяла над неговото възпитание, стремяла се да го направи на божен и старателен господар, но не получила да надделее над неговия мързел и неговата суетност. Тя го оженила за Атенаист, дъщеря на атинския философ Леонтии. Последната е образована и превежда стихове, една част от Стария Завет, ходи на поклонение в светите места и донаси оттам ценни реликви, между които автентичният портрет на Богородица от света Лука. Разбира се, зълва и снаха не могат да се споразумеят и пулхерия, отстъпвайки пред страстта на своя брат към жена си, се оттегля от двореца. Императрицата не се наслаждавала дълго на своето тържество. Тя имала известна слабост към Павлин, началника на церемониите. Един ден някакъв поклонник дошъл от Азия и предал на Теодосий една необикновено красива и голяма ябълка. Галантният император я подарил на жена си, нежната императрица е изпратила веднага на Павлин и последният, понеже искал да угоди на своя господар, му занесъл тоя подарък. Теодосий, силно изненадан, попитал жена си, какво е направила с ябълката. Изядох я, отговорила без колебание тя. Теодосия я попитал още по-настойчиво. Тя се заклела в главата на императора, че е казала истината. Павлин, макар и невинен, бил заточен, а после жестоко наказан. Императрицата получила позволение да се оттегли в Ярусалим. Изглежда там е вършила нови лодории, защото граф Сетурнин получил заповед да убие двама свещеници, чието посещения при императрицата били сметнати за много чести. За да си отмъсти, тя накарала да убият Сатурнин и изпаднала в още по-голяма немилост, била лишена от императорските си достоинства и завършила дните си в неизвестност. Полхерия си върнала влиянието над своя брат, а заедно с това и цялата власт. След смъртта на този монарх от своя име тя дала короната на сенатора Маркиан, един храбър войник, след като го накарала да се закълне, че макар той да е вече и съпруг, ще продължи да почита девствеността и кратко. Тя завършила дните си с много добри дела и църквата вписала в лика на светците тая е примерна девойка. Дъщерята на Лафай рядна създала един след друг двама императори. Първия си съпруг Зенон и Саврийски, върху главата на когото тя сложила короната с ръцете на техния още малолетен син. После втория си Мъша на Стасии, когато тя не пуснала до империята и до своето легло, преди той да подпише декларация, че преминава към православната църква. През този интервал вдовицата на Лафай. Верина се опитала също така да упражни своето право да предава императорската власт и короновала брат си Василиск. Последният бил сразен от привържениците на Ариадна и затворен в една църква, от която излязъл при обещанието, че ще се смилят над него. Но обещанието не било спазено и узурпаторът бил хвърлен в една цистерна заедно с жена си и децата си. Там ги оставили да умрат от студ и глад. Енергичната Ариадна не била особено нежна. Тя имала причини да се оплаква от своя първи съпруг Зенон, който управлявал зле и страдал от епилепсия. Говори се, че тя се възползувала от един негов припадък и заповядала да го погребат жив. Когато след известно време гробът бил отворен, намерили трупа сгърчен от глад, а ръцете му изядени наполовина. Историята на Теодора, дъщерята на мечкаря Акациус и жена на Юстиниан Велики, е твърде позната и за това няма да се спираме на нея. София, племенницата на Теодора, се омъжила за Юстин II, наследник на Юстиниан. След смъртта на нейния мъж тя също така имала намерение да разполага с властта и хвърлила око на Тибери, на когото искала да предложи короната и ръката си. За нещастие, когато Тибери бил провъзгласен за император, императрицата научила, че той вече е женен. Тя се престорила на примирена и придобила правото да и кратко оставят императорските почести, а също така и възможността да разполага с двореца. По-късно обаче подготвила заговор срещу императора и била заставена да се оттегли от палата. Дъщерята на същия Тибери, след смъртта на своя баща запазила короната за в реки. След узурпацията на Фока, тя видяла как нейният мъж и петте и кратко сина били изклани. Самата тя заедно с дъщерите си била затворена в един манастир, понеже я обвинили, че комплотира срещу тирана, там те били подложени на мъки и убити. Ираклии който отмъстил на Фока за смъртта на Емаврики и за всички свои роднини, бил под влиянието на майка си Епитафия. Той имал една след друга две жени. Едната, Евдокия, умряла и му оставила една дъщеря и син на име Константин Младия, другата, Мартина, която била негова първа братовчетка по майка, играла голяма роля. Тя е била мъщеха за децата от първия брак и още при живе на своя мъж издействувала коронация за сина си Ираклеон. Той бил урод като братята си, понеже били родени от кръвосмесителен брак, преследван от законите на гръцката църква. Но Мартина била принудена да изпълни завещанието на своя мъж, който оставила империята на Константин VI и на Иракляон. Първият умрял скоро и тя се опитала да управлява пряко от името на втория. Сенаторите не искали да се подчиняват на една жена, която смятали, че трябвало да стои затворена в Гинекея. Главнокомандващият азиатските армии обвинил Мартина че отровила своя завареник и от името на неговите деца направил преврат. Мартина и Ираклеон били изправени пред Сената, който осъдил, че са виновни. На Мартина бил отрязан езикът, а на Ираклеон извадени очите. След изчезването на Ираклиевото семейство властта била взета от исаврийската династия на Лъв Трети. Вторият император от тази династия, Константин Копроним, се оженил за дъщерята на хазарския хаган, кръстена с името Ирина. Третият, Лъв IV., тъй като бил само императорски принц, се оженил за една атинянка също на име Ирина. Не се знае нищо за нейното семейство, но тя е станала една от най-великите господарки на Византия. Още при живе на своя мъж тя е водила собствена политика. Лъв четвърти бил привърженик на принципите на иконоборците, но в императорския гинекей и пробонените икони и техните защитници били приемани и почитани. Един ден императорът намерил у жена си икони. Тя била поставена в немилост и било заповядано да се подложат на мъчение дворцовите офицери, които били обвинени в съучастие на това идолопоплонство. Останала вдовица през 780 година, управляваща империята от името на своя 10 годишен син Константин, Ирина усмирявала заговорите и бунтовете с неистощима и безкомпромисна енергия. Тя влязла във връзка с Карл Велики и се опитала да издействува една от дъщерите му, Рутруда, за жена на младия Василевс. По необходимост царуването на една жена е било царуване на евносите. Един от тях, Теодор, бил изпратен да потуши бунта на сицилийския губернатор. Друг един Йоанн се прочул като победител на арабите, трети, Сетавракии, подчинява славянските племена на Елада и получава триумфални почести в Хиподрума. Четвъртият, Елисей, е натоварен с посланичество при Карл Велики и учи труда на гръцки език и на дворцовите обичаи. Но най-важната постъпка на Ирина, която е била реванш за тиранията на покойния и кратко мъж, отмъщение на женското чувство на иконоборската идея, поддържана още от сената и от военачалниците, е било свикването на знаменития никейски събор, който възвърнал почитта към иконите. Синът на Ирина бил вече на 20 години, но продължавал да показва сигурно покорство, тъй като през 780 година проектът за сватба с ротруда бил вече пропаднал. Императрицата го принудила да се ожени за дъщерята на арменски благородник на име Мария. Изглежда, че тази женитба е емансипирала Константин, ние го виждаме да конспирира срещу майка си и евнуха сетавраки, довереник и главнокомандващ на Василисата. Предупредена от сетавраки, тя се скарала на сина си, разсърдила се толкова много, че му ударила плесница и му заповядала да стои затворен в двореца, като накарала войските да се закълнат, че ще се подчиняват само на нея. Константинополският гарнизон се съгласил, но армейските легиони, навярно по силата на някаква заповед на младата императрица, отказали и грабнали уражието. Бунтът се разширил. Навред войниците, уморени да се подчиняват на една жена, се възбунтували срещу своите офицери и поискали за император Константин. Бунтът се превърнал в революция. Сетавраки бил подстриган и заточен. Ирина се оттеглила в една крепост и прибрала със себе си богатствата а Константин започнал да управлява. Той вършил това много зле, бил победен от българите и чувството за собствена неспособност или може би укорът на общественото мнение, го принудили да повика Ирина, а дори и се враки. Но нещата не се поправили, българите продължавали да побеждават, четиримата чечовци на младия император започнали да конспирират и за това на някои от тях били извадени очите, а на други отрязани езиците. Арменците, които някога му дали властта, се разбунтували при възвръщането на Сетавракии. Той заповядал да ослепят техния шеф и изгонил жена си, Мария, за подозряна, че участва в заговорите на своите съотечественици. Един втори брак с някоя си Теодора, Кубикулария или Горнична на Ирина, предизвикал ново скарване с майката. Последната преминала към партията на недоволните, започнала да раздава пари и предизвикала революция, която свалила нейния син. За да се осигури по-добре срещу детронирания император, тя употребила средството, станало класическо във Византия, което под гръцко влияние било прието в Каролинска галия, извадили му очите. Операцията била извършена така варварски, че той умрял от това, 10. Ирина зацарувала наново, постигайки това, което до тогава не било виждано във Византия. Тя зацарувала не от името на един съпруг или на син, като полхерия или Мартина, а от собствено име. Тя вече не е императрица, а император. Както Мария Терезия беше крал на маджарите. Нейните новели носят заглавие Ирина Велик Василевс и автократур на римляните. Отново властта е делегирана на Евноси, Сетавраки и Айтии. Царуването на тази узурпаторка, изцапана с кръвта на своя син, не е било безславно. Карл Велики искал ръката и кратко и папата Фрим подготвял тази женитба, която е можела да възстанови единството на Християнската църква и на Римската империя. Все пак византийската аристокрация се надигнала отново срещу царуването на една жена. Възползвайки се от едно разболяване на Ирина, оттеглена, във вилата си Халевтерия, седем патриции направили заговор и провъзгласили за императора единия от тях, великия логотет Никифор. Ирина била арестувана в своята вила и успяла само да получи правото да се оттегли в един манастир, построен от нея на един съседен на Константинопол остров. Малко след това Никифор, който се страхувал да не би тя да напусне още веднъж своето учелничество, я заточил в лесбос. Тя починала след неколкомесечно изгнаничество и греховете и кратко били опростени от православната църква, която продължавала да вижда в нейно лице само възстановителката на култа към иконите, на божната Ирина Атинска. Една подобна роля по време на фригийската династия се паднала на Теодора, дъщеря на един офицер от пафлагонийската тема и жена на император Теофил. Този монарх подобно на своите трима предшественици унищожил всички икони и заповядал да се изгарят ръцете на монасите, които са гирисували. Отново прогоненото православие намерило обежище в имперския гинекей, при старата императрица Ефросина и при императрица Теодора. Последната за малко щяла да бъде предадена веднъж от джуджето на Харема, което съобщило на Василевса за хубавите картинки на императрицата. Тя успяла да убеди императора, че неговият шут е сметнал огледалата за картини и била дадена заповед да набият нахалника халника камшик Друг един път една от дъщерите на императора му разказала, че Ефросина, след като раздала сладки на няколко малки деца, ги накарала да целуват кукли, ниния, които тя държала скрити под леглото си. Оставало само да се извадят тия кукли от гинеке изпод леглото на императрицата майка, за да се появят всички по алтарите. Първата работа на Теодора, която поради преждевременната смърт на мъжа си станала регент от името на своя син, била да свика Константинополския събор, 842 година, и той подобно на Никейския събор възстановил култа към иконите. Патриархът иконоборец бил свален и му били ударени 200 удара с камшик. Епископите се изплашили, калогерите и нишето духовенство възликували. изповедниците, мъчениците на миналия режим – Набожните художници с изгорелите ръце се явили отново в двореца. Един от тях, Теофан, началото на когото покойният император някога заповядал да отпечатат, с нагорещено желязо обидни стихове, бил поканен на нещо като банкет на жертвите, председателствован от императрицата. Последната изказала съжаление пред Теофан, че не може да изтрие от челото, но тия следи на преследването, не. Не, пробикнал се той, аз се заклех на вашия мъж, че ще го накарам да прочете тия стихове пред Божия съд и ще здържа думата си. Теодора нямала интерес императорът, от когато тя получила властта, да бъде оставен на вечна ана тема. Разплакана, тя помолила мъченикът да забрави обидата, като го уверила, че нейният мъж се покаял в последния момент и целунал светите образи. Църквата прияла тази благочестива лъжа, съгласила се да се моли за душата на императора и оставила вдовицата да се надява, че ще бъде спасен, ако не заради своите качества. То поне заради тези на неговата жена. Царуването на тази друга Ирина е било също така знаменито, като това на първата. Нейният главен евнух Теоксид бил разбит в Крит от арабите, но българите се покръстили и бил направен опит да се християнизират манихейските и езическите племена на Балканския полуостров. Василисата, която още приживе на своя мъж търгувала по море и дори вършила контрабанда, натрупала громадни богатства. Тя изгубила властта след един държавен преврат. Направен от нейния син Михаил, той заповядал да убият Теоксит и принудил своята майка да му предаде сметките. Тя не се опитала да се съпротивлява, но помолила сената да присъствува на описването на нейното богатство и после се оттеглила в манастир. Макар че византийците се примирявали с царуването на една жена, то тя винаги била длъжна да изчезне при възстановяването на мъжката власт. Син на Теодора бил Михаил пиеницата. Само за 11 месеца той разпилял икономиите на майка си и заповядал да стопят златните и сребърните съдове. Той бил напълно покварен човек. Майка му, за да го спаси от съблазните на някоя си Евдокия, дъщеря на Ингер, го оженила за друга една Евдокия, дъщеря на Декаполит. Но все пак синът и кратко продължавал да има връзки с първата, за да ги направи възможни, той е омъжил за Василий Македонеца и този бъдещ основател на една велика династия бил принуден да се примири с тази срамна комбинация. Смята се, че двата по-големи сина на Василий, единият от които е бъдещият император Лъвшести, не са били синове на баща си, а на Михаил. При царуването на Лъвшести жените пак имат известна намеса в държавата. И новелите, издадени от него, също така изключват третия брак и го порицават, дори и животните, когато изгубят своите женски. Се примиряват с вдовството за разлика от мъжете, които без срам пристъпват към втори брак и които, недоволни от този грях, минават от втория брак към третия. И затова гръцката църква, като провъзгласила за светица Офано, първата жена на лъвшести, очевидно е искала с това да възнагради примирението, с което последната понесла безобразията на своя мъж. Когато тя умряла, строгият законодател, след като я погребал благочестиво и запарил около гроба и кратко хиляди свещи, Побързал да се ожени за Зоя, дъщеря на Селянос, с която отдавна живял в конкубинат. След смъртта на Зоя той сключил трети брак и се оженил за някоя си Евдокия. Вдовец за трети път, той си взел за любовница Зоя Карбонопсина и когато тя добила мъжко дете, направил е Августа. Последната станала настойница на сина си Константин VII и, както изглежда, била с безукорно поведение. Такава е била и Елена, съпруга на този учен император. Но с сина на последния, бъдещия Роман II, хрониката на Харема се обогатява с нови истории. Докато бил още съвсем млад, Роман бил сгоден за Берта, незаконна дъщеря на Хюг, крал на Италия. Младата италянка постъпила в императорския гинекей, но умряла преди да се отпразнува сватбата. Тогава бащата и майката на Роман разрешили брачен съюз с някоя си Телфано, която Лавдякон нарича най-хубавата, най-съблазнителната и най-изящната от всички жени. Тя била родена в кръчмата на баща си Кратерос, та е голяма чаша, истински Прякор за кръчмар. Нейното истинско име не е било Дори и Анастасия, по-скоро Анастасо, чисто слугинско име. Къде и как се е запознал роман с нея и по какво стечение на обстоятелствата е могла тя да премине от бащината си кръчма в гинекия на свещения палат, това ние не знаем. Официалните историци не ни осветляват по този въпрос. Защото ето какво пише един патентован летописец, императорът избра за сина си съпруга от благородно потекло, Анастасия, дъщеря на Кратерос, която взе името Теофано, с Константин и императрица Елена се зарадваха, че можаха да дадат за съпруга на наследника една мума от такъв стар род. Теофано е била лукава, развратна, много умна и упражнявала деспотическо влияние върху мъжа си, а дори и върху своя свекар. Щом се омъжила, тя засенчила напълно майката и сестрите на своя мъж. След като старият император издъхнал и след като бил положен тържествено в червения порфирен саркофаг в църквата на светите апостоли, Теофано поискала отдалечаването на императрицата майка и на нейните пет дъщери. Новият император се противопоставил на изгонването на майката, но отстъпил по отношение на своите сестри. Тъй като те не били склонни към манастирски живот, тази заповед, която ги прогонвала от бащиния палат, е била жестока. Трябвало да се разчисти място за една самозванка, която ги осъждала да заменят радостите на домашното огнище, великолепието на двореца, богатите императорски дрехи с манастир и с мрачното расу на калугерките. Станало нужда дворцовите евнуси да ги накарат почти на сила да влязат в походните носилки. Благодарение на изтънчената си омраза, Теофано заповядала да ги заточат в различни манастири. Три от тях били затворени в Антьовския манастир, а две, в манастира Емирелион. Монахът Йоан бил натоварен да извърши службата по тяхното забулване, той им отрязал косите и им дал трогателни напътствия. Но, казва ни летописецът, едва добрият монах обърна гръб и младите момичета хвърлиха расата си, отказаха да ги облекат наново и почнаха да ядат пак месо. След като взела властта от свекара си и изгонила своите зълви, Теофан останала господарка на свещения дворец. От и без това предрасположение към леност, свой съпруг тя направила един безделен император, той заживел живот, заобикорен от евнуси, от шутове, от комедианти, от актриси и певци. Злоупотребите от всякакъв характер разрушили скоро неговото здраве. Той умрял на 24 години, като оставил Теофанов вдовица с двама сина, Константин и Василий, и две дъщери, Теофано, която по-късно се умъжила за отон II Германски, и Анна бъдеща съпруга на великия руски княз Владимир. Около младата Василиса дворцовите интриги се засилвали. Евнухът Вринга добил тираническа власт. За да се отърве от него, императрицата хвърлила око на Никифор Фока, главнокомандващ азиатските армии. Той получил това командване почти като бащино наследство, понеже го получил от баща си, Стария Варда, и го разделял с брат Силав. Никифор Фока бил арменец, прекарал живота си по бойните полета. И бил прочуд с това, че превзел крит от арабите, победил арабския и мусулския мир и бил храбър воин и сърдечен военачалник. Той обичал страстно своя занаят и бил преди всичко войник, отличавал се с голяма набожност, трезвеност и морална чистота, постел като монах, обкръжавал се с кети и каещи се, не ядял никога месо, не пиял никога вино и спал на твърдата земя, покрит само с власеница. Тази власеница била получена по наследство от вуйчо си Михаил Еманейн, умрял като светия. Каква симпатия е могла да привлече един към друг този неграмотен планинец, този суров и набожен войник и изтънчената и прочута императрица. Това ние не знаем. Никифор бил кръстник на едно или две от децата на Теофану и Роман II. Красотата на Василисата му направила дълбоко впечатление. Той е обичал, а се говори, че дори още при живе на Роман е имал с нея интимни връзки. Сигурно те са се подновили, когато той заминал в Константинопол, за да се порадва на триумфалните почести след неговите победи в Сирия. Евнухът в ринга ги заподозрял и заповядал да извикат победителя в двореца. Никифор решил, че е по-разумно да се оттегли в света София, където е можел да се спаси, разчитайки на правото на гостоприемство. По-късно той намерил начин да излезе от там, получил от патриарха и от цената изключителна власт и заминал за Азия за да застане начало на своята победоносна армия. Неговите офицери, най-вече са отечественикът му Йоан мисли, се заели да сложат край на управлението на Вринга и да завладеят империята. Войниците го обули на сила с пурпурни обувки, закачили на шията му обгърлицата на главнопомандващ, издигнали го на щит и извикали дълъг живот на Август Никифор. Един друг вик се чул, «Ей Стен Порин! Към града!» След няколко дни Азиатската армия преминала Босфора, а през това време в Константинопол избухнало въстание против Ринга. Новият император, облечен в тежки военни дрехи, влязъл през златните врати и отишъл в Света София, сподирян от акламациите на народа и на войниците. Там патриарх Полиевт пристъпил съгласно обредите към коронацията. Нека отбележим, че Никифор не узурпирал империята, защото той се е ангажирал с клетва да почита правата на наследниците Константин и Василий. Той им станал съдружник при упражняване на императорската власт а освен това и техен настойник. Младите принцове заедно с майка си присъствували седнали на три златни трона на коронацията. Според хрониките Гюстав Швенбърже дава следния физически портрет на Никифур, бил на около 50 години, лице маслиново, изгорено от слънцето на Азия, с буйни и дълги черни коси, с замислен и печален поглед, блестящ от мрачен огън под дебели вежди, със среден и силно изкривен нос, накрая с къса, рядка и леко посивяла брада, Дребен и дебел, с широки гърди и рамене. Именно този здрав и добре запазен 50-годишен мъж бил избран от императрицата за съпруг и господар. 34 дни след революцията сватбата била отпразнувала според обичайните обреди. За момент церемонията била смутена от някои съображения на патриарха, който наложил на новите съпрузи въздържание, което църквата налага при второбрачието и според което после искали да ги разделят, тъй като Никифор държал над купела децата на Телфано. Според каноните на гръцкото духовенство това съставлявало някакво мистично родство и съюзът между майката и кръстникът се смятал за грях. За щастие се намерил един свещеник, който скретва доказал, че това не е истина, и патриархът се съгласил да повярва. Дюстър Шлемберже се опита, разбира се, малко деликатно да нарисува страста, която обхванала новия император към неговата вчерашна господарка, щом като свършил смъченията на етикета. Той се затичал тайно в гинекея при хубавата и толкова обичана Телфано. Красивата и галевна императрица знаела как всеки ден да му вдъхва все по-силна и нова любов. Строгият, груб и суров към себе си и другите император ставал при нея нежен и мил. Всички летописци говорят за богатствата, с които той е обсипвал. Всеки ден той е отрупвал с нови и нови подаръци, ценни украшения, златни предмети. Шедьоври на византийските и на най-прочутите алепски и дамаски майстори, копринени платове и килини от Персия, мебели и съдове от сребро, много хубави реликви, затворени в ценни съндъчета, дворци и вили на Босфора, чифлици в Азия, имения в Тракия, елегантни златни колесници, украсени със слонова кост и евноси, доведени с големи разноски от четирите краища на света, нищо не му се струвало достатъчно скъпо и достатъчно хубаво, за да го подари на многообичаната Василиса. От тия думи става ясно, че не толкова страстта на Никифор била много разточителна, колкото е била голяма общността на Телфано, която искала да вземе своята част от прачката на империята. Разбира се, властите на империята не се съюзили само за да му дадат властта, и патриарх Полиевкт не толерирал неговия брак само за да направи от Никифор един галантен бруд или пък един женствен катон. Това било допустимо за законните императори, като Константин VII или Роман II, които са били рениви царе. Никифор трябвало да бъде император, началник на легионите. Неговият вкус и неговият темперамент са го потиквали към това. Ние го виждаме почти веднага да се отдалечава от Гинекея и от двореца, да навлича бронята, както по времето, когато е бил прост офицер. И да преминава с войниците си през пясъчни пустини, безводни страни, мрачните проломи на Таурус и на Ливан, да завладява Месопотамия и Сирия. Неговата политика довела до война Българи и Руси на Дунава, а неговите офицери воювали в Италия срещу разбунтуваните васали и немските завоеватели. Дали Теофано се уморила от един съпруг, който никога не стоял при нея? Не успяха ли победителите на Никифур да разпръснат бръчките, които се натрупаха върху челото му? Не намираше ли тя за много глупави неговите религиозни сващания, които го обземаха от време на време и го караха да се въздържа от месо, да пости и да спи във ласеницата на Войчо си Емалейн? Не намираше ли тя? Че той е прекален войник е доста лишен от интелигентност и елегантност, че мирише много наседло, че е много груб и жесток, един арабски писател твърди, че той е биел. Дали тя не се е оплашила, че Никифор може да лиши от наследство двете и кратко деца? И дали нейната майчина привързаност не е накарала да насочи мисиите си в друга посока? Или пък една нова страст към един 10 години помлад герой я е накарала да забрави първото си покорство, в основата на което липсвали толкова политически съображения. Както и да е, но срещу Никифор се организирал един заговор, начало на който стоял този, който най-много помогнал за въздигането му до император, неговият другар по оръжие и слава, Йоан Цимисхи. Императрицата разбрала за заговора, насърчила го и обещала на Цимисхи да стане негова жена, ако той я отведе от мъжа и кратко. Тя вече била свързана с него чрез една любовна интрига, както може би е била свързана с Никифор още при живе на Роман II. Цимисхи, пише Гюстав Шюнберже, за да се съединява с императрицата чрез престъпни срещи, е бил принуден всяка вечер да преминава босфора с лодка и после да се губи в лабиринта на дворцовите сгради. Да се доверява на Евноси и роби, да се подлага на рискове, в случай че интригата бъде открита, на страшни мъки и на позорна смърт. Вечната трагедия на Клитемнестра, която въоръжи срещу Агамемнон ръката на Егист, се повторила пак. През една декембрийска нощ императрицата пуснала са заклятниците в двореца и ги скрила в тайните апартаменти. После отишла сама при Никифор, за да го забавлява и приспи подозренията му. Тя му внушила да остави отворена вратата на своя кубикулум, издебнала го, като заспал и дала знак на убийците. Върху обезобразения труп на храбрия император Цимисхи обул пурпурните обувки и са заклятниците се пръснали из двореца с викове. Дълъг живот на автократа Йоанн. Теофано се излъгала в своите любовни или амбициозни сметки. Като станал император, Цимисхи се замислил. Очевидно, той разбрал, че тя вече не е млада, че е майка на четири деца и вдовица на двама мъже, че не е отвиден род и че не ще му осигури никакви права. Че не си струва да се предизвиква гневът на патриарх Полиевт, който непременно щял да се противопостави на третия брак и че ако е нужно изкупление за цареубийството, по-добре то да падне върху Теофано, отколкото върху него. Той отказал да се ожени за тази, която бе имал за любовница. Изоставяйки дъщерята на Кратерус, той се оженил за Теодора. Една истинска принцеса, дъщеря на Константин VII, някога изгонена от двореца заради ревността на Телфано. Патриарх Полиевт поставил условие, преди да коронуват Симиски, мисхи, Теофано да бъде отстранена от двореца, а другите са заклятници заточени. Новият император приел тези условия. Разочарованата императрица била изпратена на остров Проти. След известно време тя избягала оттам и отишла в Константинопол, където обсипала неблагодарника супреци и проклятия. След което и кратко наложили още по-тежко заточение. По време на царуването на Цимисхи, през времето на воинствения Василий II империята гърмяла от шума на победите, бойните лагери са се ползвали с предимство и в историята не става вече дума за жени. Но след смърта на Василий и на неговия брат Константин, те отново разполагат с короната. Законността на македонската династия не само не могла да бъде поклатена, а напротив, била така добре затвърдена от вмешателството на лакапенидите при малолетството на Константин VII. От намесата на Никифор Фока и на Йоанци мисхи през периода на малолетството на Василий и Константин, че принципът на наследството се признавал дори и по женска линия. Преди императори се сдружавали с други императори или пък търпели тяхното узурпаторство, за да им помагат при носенето на държавните тежести. Сега императриците си избирали мъже, за да отговарят на същите нужди. Константин VII багренородни имал за наследници само три дъщери, Евдокия, която станала монахиня, Зоя, която била вече на 50 години, но имала известен темперамент и Теодора, която пожелала да остане девствена. Преди да умре, този император повикал един от най-добрите си полковници, Роман Аргир, и деликатно му предложил избор, или да се ожени за Зоя, или да му бъдат извадени очите. Роман не знаел какво да отговори, тъй като бил вече женен. Жена му обаче го спасила, като поступила в манастир. След смърта на своя страшен тъст, Роман Трети станал принц-съпруг. Неговата роля била да воюва срещу сарацините, а Зоя, която твърде ревниво пазела своите права, управлявала и държала в строго затворничество се страсите си Един любовен каприз на Зоя се дните на Роман и дал на византийците нов господар. Историята на този брак е твърде странна, в нея има нещо от разказите на Букачо и от шекспировата драма. Тя хвърлята и е живо светлина върху мистериите на свещения дворец, че трябва да цитираме буквално, все пак, като смекчаваме някои твърде силни изрази, разказа на летописеца Зонар. Роман се надявал на дълъг живот и дълго царуване. И макар че вече бил 60 годишен, мечтайл да предаде империята на наследници от неговото коляно. Той не е могъл да повярва, че императрицата, която била 50 годишна в момента на сватбата, не е способна да му даде наследници и затова работил горещо, за да получи резултат. Дори той използвал някои лекарства, принуждавал жена си да носи някакви муски, които ще ли да й кратко помогнат да стане плодовита. И императрицата изпълнявала всичко с най-голямо усърдие и не се отвръщавала от магическите формули и заклинания. Но нищо не помагало. И като видял, че не може да осъществи своите желания, Понеже и без това не бил по натура роден любовник и възрастта помагала за угасване на неговия любовен пламък, а и понеже никога нямал към жена си живо влечение, Роман все повече започнал да я изоставя. Минали няколко години, и колкото повече неговото отдалечаване от императрицата се усилвало, последната, която имала горещ темперамент и се дразнела от неговото презрение, започнала да го мрази. Роман имал един приближен внух на име Йоан. Братът на последния Михаил бил надарен от природата с пленителна красота. По молба на Йоан Василевсът допуснал Михаил между слугите при собствената си спалня. Василевсът се влюбила силно в него и всеки дневното гледане на тоя хубав мъж разпалвало у нея все по-растящ, любовен пламък. Преди това тя мразела евнуха Йоан, но сега вече карала да го викат всеки момент, разговаряла интимно с него и постоянно го разпитвала за брат му Михаил. И понеже това се повтаряло често, хитрият е внух разбрал, че тя е влюбена в неговия брат. Той го посъветвал да се среща с нея и ако дава аванси, без страх да я милва, да я целува и прегръща. Какво да ви кажа повече? Двамата любовници се разбрали и така напреднали нещата, че страстта на тази жена не била вече тайна за никого. Говорило се за нея вече не само в двореца, но и под път и на кръстопът в Константинопол. Само императорът не знаел. Когато Роман лежал в леглото заедно с императрицата, той заповядвал на Михаил да гаделичка краката му. Но може ли някой да повярва, че той не се е досягал и до краката на императрицата? По този начин императорът станал съучастник на тяхната любов. Накрая сестра му Полхерия и някои други лица му разкрили истината и му казали да внимава. Той се задоволил да разпита виновният дали наистина е любовник на императрицата. Михаил отрекал енергично. И Роман го принудил да потвърди своите отричания под клетва. Понеже Михаил не се поколебал да се закълне, Василев съд бил уверен, че само са наклеветили неговия добър слуга. Но казват, че от деня, в който направил това клетво престъпничество, Михаил се разболял от страшна болест. В известни моменти неговият му се смущавал, очите му се свивали, цялото му тяло треперило до припадък. После пак идвал на себе си. Тия припадъци се случвали често, понякога дори в присъствието на императора, който винаги изпитвал съчувствие към него и все повече се уверявал, че такъв човек не може нито да бъде обичан, нито да обича. Някои твърдят, че императорът узнал тайната на тяхната любов, но знайки колко гореща и луда е неговата жена, понесал страста и кратко към Михаил от страх, да не увеличава броя на любовниците си. В крайна сметка и той също се разболял, лицето му се подоло, добил вид на мъртвец, дишането му отслабнало и станало мъчително, косите му започнали да падат от главата. Всички помислили, че тази болест е дошла от някаква отрова, която съм отдали да вземе. Един ден той влязъл в дворцовата баня, без някой да носи или да прикрепя този умиращ. Именно там станала трагедията. Говори се, че някой държали главата му дълго под водата и че го отнесли почти мъртъв в леглото. Когато разбрали в двореца за това, императрицата се притекла разплакана и се оттеглила едва когато се уверила, че императорът е мъртъв. Заедно с дъха от устата му излязла една съвсем черна течност. Тогава тя използвала всичките си усилия, за да постави Михаил на императорския трон. Напразно нейните слуги, които били министри на баща и кратко, се я съветвали да почака поне да мине известно време. Тя не искала да чуе нищо и побързала да постигне целта си, потиквана най-много от евнуха Йоан, брат на Михаил. Тайно Йоанн непрестанно твърдял, че всички са изгубени, ако работата бъде отложена. Тя облякла Михаил с императорски одежди, сложила го до себе си на трона и заповядала на всички присъстващи да го акламират и да кореничат пред него. Твърди се, че още същата нощ патриарх Алексий, повикан набързо, благословил сватбата на Зоя и Михаил, взел участие при провъзгласяването на новия император и обвил в съвън бившия цар. Зоя не била щастлива с втория си мъж, който постоянно бил измъчван от черна борест, от епилептични припадъци, от обризение на съвеста. Той се опитвал да изкупи престъплението си чрез поплонничество в знаменити светилища, остарайки на своя брат Евнуха управлението на империята. Оставяйки го да разпростира дори върху императрицата грубия си деспотизъм, докато през това време варварите опустошавали провинциите. Михаил се съвзел само веднъж, за да отиде на война срещу българите и да ги победи. След тази война той се върнал и умрял в Константинопол. След като императорът умрял, Евнухът Йоанн се заклел да наложи на императрицата господар по свой избор. Той се спрял на един свой племенник, приличащ на него група флагонец, който бил калфа по пристанишните работилници. Така Михаил Калфата станал император. Той бил много млад и Зоя не се осмелила да се омъжи за него. Тя се ограничила само да го осинови, като го накарала да се закълне, че ще се отнасе към нея като към майка. Похитителят на престола се оказал също така неблагодарен. Той заточил чичо си Йоан и направил Евноси много от своите роднини, чиито амбиции го плашели. След това изпратил императрицата на остров Проти, където тя била затворена в манастир. Но почита и привързаността на народа към кръвта на македонската династия били те и силни, че въпреки престъпленията и лодориите на Зоя целият Константинопол се разбунтувал. Едни си взели за началник патриарх Алексии, а други извадили от манастира Старата Теодора. Манастират, където императорът се скрил, въпреки правото на гостоприемство бил превзет с пристъп и кълфата бил довлечен до площад Сигма, където му извадили очите. Зоя била върната в Константинопол и разделила трона с Теодора. Двете принцеси не се разбирали дълго време. Теодора се прибрала в манастира си, а Зоя започнала да си търси мъж. Нито тройният опит, който тя имала вече с Роман Трети и с двамата е Михайловци, нито забраната за трети брак от църквата са могли да глидея спрат. Тя смятала да се жертва за спасението на империята, тъй като искала да си осигури един гъвкав и покорен съпруг, отначало хвърлила око на някой си Даласен, когато после отстранила заради неговата независимост. След това се спряла на някой сирто клинес, но той бил женен и жена му отказала да последва примера на жената на Роман Аргир. Най-после изборът на Зоя се спрял на Константин Мономах, когато тя някого отрупала със своите благодеяния, а може би и с най-интимни милости и когато вторият и кратко мъж в пристъп на ревност изгонил. Императрицата била към 65 години, възрастта и нравите и кратко я правили малко съблазнителна, но за да стане император, Мономах приел ръката и кратко. Той бил също така разюздан като Зоя и дори не пазел външно приличие. Имал за любовница една млада вдовица от благородното семейство на скрирените, която го последвала някога в заточението му. Той я завел в двореца, наложил нейното присъствие на жена си, отнасял се с нея наравно като с императрица и се заел да я провъзгласи за августа. Още веднъж народът се разбунтувал и започнал да вика, ние не искаме една момал от рода на скрирените за императрица. «Ние не искаме заради нея да избиват нашите майки, порфирогенетките». Зоя била принудена да се яви и да говори на тълпата, за да спаси Мономах и любовницата му от съдбата на калфата. След това дошъл редът на една варварка, на една принцеса, доведена като заложница в Константинопол, която рекомисленият император въвел в двореца, дал и кратко царски почести и титлата Августа. Само смъртта на Константин Мономах, 1055 години, сложила край на неговата разюзданост. През това време старата императрица умряла. Тронът останал вакантен. Поставили на него другата дъщеря на Константин III, Теодора. Тя управлявала разумно, понеже любовта на византийците към царската кръв улеснявала тежката задача и обезкуражила любителите на граждански или военни съзаклятия. Тя била на 75 години, монасите и кратко предсказали, че краят и кратко наближава. Те я убедили да даде империята и ръката си на един старец на име Михаил Стратиотик. Това по-скоро било предаване на властта, отколкото сватба, защото след няколко дни, едно години, Теодора умряла. С нея се свършил родът на Василий Македонеца, който, невероятен срок в византийските летописи, вземал трона цели 189 години. Този преглед на историята на византийския гинекей е достатъчен, за да покаже колко голямо е било влиянието на жените върху съдбините на империята. То е било много по-силно, отколкото в която и да е било друга християнска или мюсюлманска страна. То очертава много ясно характера на гръцката история през средните векове. Колко пъти империята на Константин Велики била управлявана от жени. Още по-често те се разполагали с короната и се я давали със собствената си ръка. Причината за това явление е същата, която даде 4 императрици на Русия през 18-тифа. И там, и тук причината е... Че империята е нямала здрави институции и че европейският закон за наследството, от мъж на мъж и пореда на първородството, не е бил изрично наложен в Византия. Интригите в Харема или пък женитбите на принцесите са били също такова средство за предаване на властта, както разбирателството между аристокрацията и духовенството, или военните узурпатори и уличните революционери. 10. Възможно е Константин VI да е преживял тези мъки и да е умрял в неизвестност. 2. До сега видяхме жени, които създават императори или сварят от власт. Сега остава да покажем как един император е могъл да създаде една императрица. И тук владее произволът. Въпреки привидната строгост на законите, на нарите и церемониала господствали са капризите на владетеля. Той не се е чувствал принуден, като на Запад, да избира съпруга между семействата, равни по благородство на неговото от княжески и рицарски династии, със сложен герб из генеалогия, достигаща до потопа. Византийските императори не са се страхували, както нашите френски крале, че могат да се оженят непоприлика. Всяка жена е могла да стане императрица, както и всеки мъж е могъл да се стреми към върховна власт. В Константинопол било възможно това, което срещаме само в приказките, царе да се женят за овчарки. Те се избирали съпруги, дори и от още по-нише съсловие. Когато бъдещият император Юстин бил само прост офицер, имал за жена Лопицина една дунавска селянка варварка като него. Като станал господар на света, той не пожелал да се отрече от нея и върху главата на готвачката, която отдавна готвела неговата войнишка гозба, той положил императорската корона. Знаем вече от какъв род е вземал съпругата си неговият племенник, Великият Юстинян. Теодоси II се оженил за дъщерята на един учител по философия Фатина. Друга една Атинянка станала снаха на император Никифора и Фока. Жените на Юстиниан II и Константин Викопронин били хазарки. Два пъти с Ротруда и Берта е ставало въпрос да се вземат годеници от запад. Всички противници на Европа, Атика или Пафлагония, Армения или Фригия са давали на Византия императрици. Наистина императорите понякога са слизали до жени от нисък происход но твърде често те са се женили за дъщери на чиновници, поставени малко или много високо в свещената иерархия. Най-низко чиновник е могъл да стане тъст на император и водителите на вървърските племена често са мечтали за това под своите шатри. Единстранен обичай е влияел също на този избор, той ни е познат от сватбата на Теофил, сина на Михаил Пелтека. Когато той наследил баща си, Неговата мащехев Русина изпратила пратеници по всички провинции и заповядала да доведат в свещения палат най-хубавите момичета от империята. Тя ги събрала в една от най-бляскавите зали, в Триклиниума на бисера и, предавайки на младия император една златна ябълка, му казала, дай ябълката на тази, която ти хареса най-много. Между конкурентките имало една девица от благородно семейство на име Икасия. Младият император, очуден от нейната хубост, се приближил до нея и кратко казал като комплимент, Жените са причинили много злини, да, но те се изворът и на много блага, отговорила, бързо икасия. Теофил бил раздразнен от този бърз отговор. Било, че бил още глупав, било, че неговите инстинкти на бъдещ деспот са били вече пробудени, но интелигентността на момичето го оплашила и, както казва лето писецът. Объркан и обиден от тия думи, той оставил Икасия и дал ябълката на Теодора, дъщерята на един стратег от Пафлагония. И Касия, която тъй много се приближила за момента до короната, се оттеглила в манастир, който основала сама. Тя живяла там като набожна жена и като писателка според тогавашната мода в Византия и съчинявала поучителни разкази и църковни песни. Ученият еринист Берюне Депрел смята, че този разказ няма историческа основа и че в него трябва да виждаме само един пример за романтичния вкус на летописците от тази епоха. Ние можем и да не се съгласяваме с неговото мнение – Фактът е приведен с най-големи подробности от много други автори. Можем да цитираме и една друга история от същия род, която не се намира в досега познатите византийски летописи и която е запазена в една от най-старите славянски книги. Преведена от гръцки, Животът на милостивия Филарет, 11. Там се разказва, че когато великата Ирина поискала да ожени своя син Константин, Заповядала да доведат в Византия 10 от най-хубавите и млади момичета на Византия, между които Била и Мария, дъщерята на Филарет. Последната била добра по душа и умна, затова предложила на другите конкурентки да си дадат взаимно обещание, че тази, която бъде избрана, ще си спомня за своите другарки и ще ги омъжи достойно. Само една единствена между тях, Геронтея, поради извънредната си гордост и увереност в успеха, отказала да приеме това обещание. Тя била обаче отхвърлена. Изборът паднал на Мария и тя удържала думата си към своите съпернички. Впрочем Фросина или Ирина, която устройвала тия конкурси на красота, имала зад себе си подобни прецеденти и примери от библейската древност, ползвала се тогава с голяма почит в Византия. На ни по същия начин и е избрал Естер, между хиляди хубавици, Луи Добрия, съвременник на Василевса Теофил, поступил според думите на астронома по същия начин при втория си брак. -E -D -D -S -I -I -S. Московските царе, които също така са вдъхновени от Библията и във всичко подражавали на Византия, не пренебрегнали този обичай, който хармонирал много с традициите на ориенталския деспотизъм. Запазен е текстът на циркулярите, които те отправили до своите губернатори, поръчвайки им да направят избор между най-хубавите момичета от своите провинции и да ги изпратят в Москва. Като заплашили с най-страшни наказания тия благородници, които били скрили дъщерите си и не биха ги предали на царските пратеници. Между тези събрани в Кремъл момичета от всички части на империята се правил нов избор, после друг и най-после пред царя били изваждани около 12 красавици, между които му било позволено да избира. Преди да се вземе последно решение повикали стари жени да дадат мотивирано мнение. При третия си брак Иван Грозни събрал повече от 2000 момичета. Трябва да отбележим, че първият руски цар, който открил този обичай, бил Василий Иванович, баща на Иван Грозни и син на София Палеолог, която донесла в Московското царство византийски обичаи заедно с двуглавия орел от василевсите и с претенциите към византийската империя. Аналогиите между двете цивилизации са тъй поразителни, че и в Московския харем, както в свещения дворец на Византия, аристокрацията се оплаквала от брачните фантазии на царете, които някога падали съвсем ниско. Шамбеланите на първия романов са казвали на жена му, Нашата господарка не е от много скъпите, тя някога носеше жълти бутуши като селянка, но сега Бог я издигна. От двете жени на цар Алексей едната била дъщеря на прост слуга и беряла гъби в горите, за да ги продава на пазара, а другата била приета по милост в дома на Болярина Матвеев, където ходела с царвули, изпятени от дървени кори. Често царската годеница си променяла името сякаш съвсем новото положение и кратко давало нов живот. Атенаист, дъщеря на атинския философ Леонтии, станала Айлия Евдокия, когато се омъжила за Теодоси II. Лупицина, дъщеря на един войник, получила от членовете на цирковите партии църственото име Ефемия, когато Юстин Ай стъпил на престола. Хазарските принцеси, омъжени за Юстиниян Ринотмек и за Константин Копроним, се наричали Теодора и Ирина. Анастасо, след като се омъжила за Роман II, променила слугинското си име с името Теофано. Италианката Берта била кръстена Евдокия. Същият обичай виждаме и в Москва. Там не само годеницата, но понякога и баща и кратко, станал царски тъст, получавал ново име. Така например бащата на първата съпруга на Петър Велики и Ларион Лапухин бил кръстен Теодор. Във Византия била създадена специална титла за царския тъст, Василиопатор, Откъдето и да идвала годеницата на Василевса, тя била веднага заобикалена от сановници и евноси. Тя приемала по същия ред, както приемал императорът, патриценките, протоспатарисите, спатерисите, хилатисите, жени на консули, стратурисите, комитисите, жените на пълководците, на офицерите, на чиновниците и пара. Дори и преди сватбата тя е била поздравявана като Василиса и третирана като господарка. Тя живяла в Августерона, част от двореца, запазена за императриците, 12. Принцесите от императорското семейство се я обували в пурпурни обувки. Обличали се я в императорските дрехи и новата господарка, понякога дъщеря на дребен чиновник, наемечкър или крачмар, бивала нагиздена с сбележити исторически и свещени украшения, носени от цели поколения императрици и порфирогенетки. Когато бил съставен брачният договор, след като императорът слагал годежния пръстен на пръста на младоженката, пристъпвали към сложните церемонии на сватбата и на коронацията. Понеже главният символ при сватбите в православната църква е венецът, привенчаването на императрицата се е касаело за двойна коронация. Едната брачна, а другата политическа. Византийските писатели употребяват две думи, за да означат коронациите Сетефанома и Степисимус. Странно е обаче, че Степисимусът е пречествувал Сетефаномата. Императрицата била вече августа, преди да стане жена на август. До управлението на комниновци. Когато западното влияние се засилва в Константинопол, двойната церемония се извършвала не на открито под сводовете на Света София, а тайно в свещения дворец. Гръцките идеи от онова време, които налагали на жената затворен живот, не могли да се пригодят за публично празнуване на брака. Затова това годеницата бивала коронясвана като императрица и след това венчавана в някоя църква на двореца или близо до него, или пък понякога в някоя зала, превърната в Параклис. Ето едно описание на коронация през Ексва. В големия салон на Августеона, върху златни кресла, донесени от сенаторите, са сядали императорът, или императорите, когато бащата и синът били съдружници на трона. Патриархът, предупреден от пратениците, излизал от дворцовата църква, света Стефан. Августата, поканена от церемониал майстора, излизала от спалнята си. Освен императорите, патриархът, който понякога бил също така е внух, и няколко дворцови дами на церемонията присъствали само безбради дворцови офицери силенциарии, остиарии, кубикуларии. Патриархът вземал пурпурната хемида, простряна върху една маса, благославял я и я предавал на императора, кубикулариите с благоприлична ловкост, свикнали си с тънчеността на официалната свенливост. Събличали дрехите на императрицата, изопвали ги като завеса, за да скрият нейните рамене от всички присъстващи и от императорите, и обличали я в густата с хламидата. А върху нея, дълги златни дрехи и многоцветна мантия, украсена с бисери и рубини. Патриархът благославял короната и препендуриите, обици от диаманти и скъпоценни камъни, които са били допълнение към короната. Императорите поставяли короната върху главата на Августата и закачали препендуриите, които милвали нейните бузи и образували светла рамка около красивото и кратко лице. Върху лицето спускали вуал, фламеум. Императрицата сядала между годеника и свекара. Едва тогава пускали висшите сановници, които пеели полихронии, а след това влизали по определен ред техните жени. Те се приближавали, пречествувани от остиарии, въоръжени с златни тояшки, украсени с бисери и поддържани от ляво и отдясно от силенциариите. Жените се просвали на земята до три пъти, след това целували коленете на августата и после коленете на императорите, сякаш за да им благодарят, че им дават такава господарка. Идвал ред на господарката да бъде представена на народа. Та е на официалния народ, на членовете на партиите. Един от дворовете на двореца завършвал с двойна тераса, при подножието на която стоял народа. Императрицата пресичала този двор и се изправяла на горната тераса, а евносите и сановниците слизали на долната. Тя стояла изправена горе над тълпата. Тоя момент е бил тържествен. Изис се отбулвала, фламеумът падал, Византия узнавала какво лице блести под диадемата с три реда бисери, Оградено от диамантените препендулии. Чували се акламации, полифронии и викове, свята. Свята. Свята. Това се наричало анакалептерион, от булване. След това се пристъпвало към брачните церемонии. В тях ние виждаме древните и поетични гръцки обичаи. Всички били обсипвани с цветя. Върху главите на младоженците поставили венци не от злато и скъпоценни камъни, а от цветя. Привържениците на партиите обсипвали с цветя брачното им легло, с полски цветя, както е казано в сватбените химни. В тази част на обреда имало повече свобода и настроение, отколкото в първата. Само паранимфът, който водел младоженката до алтара, е бил безбрат офицер. През цялата нощ някой роднина на младоженците, Тиророс, стоял на стража пред техните врати и може би, както в Москва, на кон, с гол меч в ръка, за да отстранява лошите духове. На третия ден императрицата излизала с голяма тържественост, за да отиде да направи символична баня в Магноурския дворец. Публичността на това действие противоречи силно на гръцката идея за гинекея и на строгата свенливост на византийския етикет. Василисата отивала в Магноурския дворец, за да се окъпе в басейн, придружена от множество слуги, които открито носили хавлии, белео, тасове, вази и котики с благовония. Пред и от двете страни на императрицата вървели жени с червени, украсени с бисери ябълки, езически символ на любовта. Привържениците на цирковите партии образували шпалир и акламирали като че ли това не е било достатъчно, за да се удовлетвори общественото любопитство, за това певци и комедианти следвали кортежа 13. Още постранно е, че сенатори, високи сановници придружавали императрицата до вратите на банята, като чакали тя да свърши изкъпването си и след това я завеждали обратно до брачната стая. След това новата императрица заживявала в двореца, във великолепните апартаменти, построени от император Теофил, сподове от бял мрамор, с стени, украсени с мозайки на златен фон и със златни тавани, поддържани от колонки. Нейната спалня била истински мусикус, Хармония, чийто пот от разноцветни мрамори приличал на изпъстрена с цветяли вада. а стените били облепени с мраморна мозайка и пет мраморни колони поддържали балдахина на императорското легло. Императрицата раждала в Порфирения дворец, за да бъдат децата и кратко, порфирогенети, и да притежават законните качества, които се изискват от византийската конституция. Тя се наричала императрица, Августа, Василиса, Деспойна, Господарка. Наричали се я е царица и величество. Тя носила корона и скиптър във формата на лирийно плонче, символ на чистотата. Какъвто и да е бил нейният баща, тя се смятала, от божествен происход, почти божество. Всичко, което принадлежало на императора, било свещено. Тя бивала изобразявана върху монетите отляво на своя съпруг, под образа на Христа, простиращ ръце над техните глави. Имало и императори, които са предавали на императриците правото да секат монети, като Константин на майка си Елена. Някой от тях се издигали статуи на своите жени, като например и II на съпругата си Евдокия. Според случаите императрицата можела да разполага с империята или пък самата тя да бъде император. Нейният живот, неразделен от живота на съпруга и кратко, се е състоял от участие в процесии, в приеми и в присъствие на религиозни служби. Тя си имала свой собствен дом, който се състоял само от евнуси и жени. Подобно на монарха тя си имала свои церемониал майстори, силенциарии, остиарии, кубикуларии, протоспатарии, въоръжени селебарди, изпатарии, въоръжени смечове. Всичките били назначавани по избор на императора и със съгласие на императрицата, защото... Разбира се, съпругът не е могъл да се доверява никому при избора на свои честни и верни служители, който е бил твърде труден, поради голямото множество дворцови слуги и заради техните лоши качества. А освен това жената на Цезаря не трябвало да бъде подозирана. Но все пак назначаването на персонала не срещало големи трудности, защото много родители усъкътявали своите момчета, за да им осигурят достъп до дворцовите служби и дори до църквата. От тая категория на специални служители са излезли много министри, толководци, патриарси и адмирали. Императрицата си е имала и собствена флотилия, съставена от черни и червени кораби под командата на Оте Трапезеса. Освен безобидни офицери императрицата си е имала и женска свита, начало на която стояла Патриция Зоста, патрицианка с пояс, 14. Последната е имала право да седи на трапезата на Василепса, чест, която се правила само на 6 души сановници. Тя получавала чина си от собствените ръце на императора, което не получавал дори и управителя на града. От императора тя добивала далматската мантия, нещо като броня и бял мафорион, за братка. Императорът и кратко предавал главния отличителен берег на нейното достоинство, един пояс, знак, който имал такъв царствен характер, че всеки, който го носел, е бил освободен от задължението да се простира пред нозете на императора. Това право е било равно на правото на някои кастилиански благородници да стоят с шапка на глава пред краля. Под на тази високопоставена дама са били на първо място една протовестиария, императрицата като императора си имала собствен гардероб, която пазела съкровището, после една примицерия. Цетони си за салоните, кубикуларии или горнични, прилични на удалиските на мисюлманския ориент. Разбира се, до тия служби се домогвали всички благородни жени на империята. Облечени в най-скъпи дрехи, тъкани в и пелопонеските фабрики, в куприна от императорските работилници, в персийския муселини, в хазарски и руски кожуси, нагиздани с сирийски и византийски скъпоценности, на главата с величествена прополома във формата на градска кула и широка на върха като руския какошник, украсен с бисери, скъпоценни камъни и икони. Те са образували блестящата свита на императрицата тоя женски двор е бил съвсем отделен от двора на Василевса и сигурно по и по-препълнен с интриги. Бръмчащ като мисюлмански харем или като манастира на Черния домино. Там сред жестоките евноси, облечени в дълги червени роби и с гори съби. Са се движели в интимната свобода на Гинекея с вдигнати вуали всички красавици на Ориента. Азиатки с газелови очи, севернячки с сини очи, елегантни гъркини от Византия, Атика и островите. Варварки от франкските, славянските, турските, армянските и арабските земи, доведени от гръцките пълководци. Само принцовете от императорското семейство, безбръдите мъже, патриархът, старите свещеници, просеците, поклонниците и калугерите са имали достъп до гинекея. Впрочем, същият режим е съществувал във всички благороднически домове, както и в самата палата на императора. Жените се движели по улиците само в затворени носилки. А когато придружавали мъжете си в армията, пътували в подвижни шатри, сложени на гърба на мулета или на камили, дори и в самите църквите слушали литургията от галерии, затворени с решетки на първия етаж. Един факт, който показва почита на византийците към закона за отделянето на половете, е, че василисите на император Василий са забранявали затварянето на жените в затвор, когато са били подследствие или са били наказвани. Изпращали ги в манастир под надзора на жени и там те трябвало да чакат съда или да изтърпят наказанието си 15. Но колко много тайни се криели зад тия вуали, решетки, манастири? Любовни драми, домашни престъпления, нищо не излизало навън. Византийският гинекей, като османския харем, руският тереем и индийската зенана, си оставал ням. Кокетните стени са знаели да пазят тайна. Но във всеки случай, Всичките тези предпазни мерки и тоя затвор са благоприятствали повече за възникване на известни интриги. Под дългото женско було са могли да влизат в двореца не само пратенички на любовта, но също така и любовници, са съзаклятници и убийци. Когато при царуването на някои енергични императори на Гинекея е бивало отнето всяко участие в политическите и религиозните работи, как е могла тогава да бъде запълнена скуката в мусикоса? Между императриците е имало всички възможни женски типове, политици, като Ирина Атинска, писателки, като Евдокия, на която приписват Виолариума, или като Ана Комнина, която написала биография на баща си. Галантни жени, като Зоя порфирогенетката или други, прочути с чистотата или благочестието си, като нейната сестра Теодора, или пък жени, които са мислели само как да намерят различни комбинации за благовония, за туалети и за прически, за да обърнат внимание на женския свят във Бизантия. Между тях имало жени за които не се е говорило и други, за които много се е говорило, едни, вратите на които се отваряли само за мъченици, монаси и за усърдни свещеници, други, които са приемали само моряци и добри разказвачи на приключения, и трети, от чието прозорци от време на време се спускали човешки тела, защитих чували и поглъщани от молчалилите вълни на Босфора. Единайсет, намереният по-късно ръкопис на това житие разказва историята с най-живописни подробности. 12. Предназначението на Августерона твърде скоро се променило. След 7. В той е вече само апартамент за официални приеми. 13. Все пак трябва да отбележим, че всичко това е ставало във вътрешността на двореца. 14. Тази най висша титла от женската иерархия е била давана най-често като висше отличие на роднини на императрицата. 15. Все пак не бива да преувеличаваме значението на принципа за отделянето на половете и затварянето в гинекея. Особено когато се касае до императрицата и до жените на аристократите. Дори и самият етикет е допускал присъствието на василисите на много празници, на които присъствали мъже. Невероятните приключения на Василий Ай Македонец. Ай! Това било във времето, когато императрица Теодора царувала заедно с сина си Теофил. Приблизително около 840 година един млад човек, бедно облечен, но с висок ръст, силно телослужение и загорял цвят на лицето, което му придавало твърде горд вид. В един прекрасен ден с турбичка през Рамо и Туяга в ръка влязал в Константинопол през Златните врати. Това било в неделя над вечер. Пътникът, изморен и потънал в прах, се отправил за пренощуване под портика на близката църква, света Диомид, където веднага заспал дълбоко. В същата нощ настоятелят на манастира, на който принадлежала църквата, изведнъж се пробудил от сън и чул глас. Който му казвал, стани и отвори на императора църквата. Монахът послушал гласа, но като не намерил в двора никого, освен някакъв си нещастник, покрит с дрипи, заспал под портика на църквата, помислил си, че му се е присънило нещо, върнал се и заспал пак. Тогава гласът го разбудил наново и повторил същата заповед. Но като станал от леглото си и не намерил никого, освен същия дриплю, монахът повторно се върнал в кирията си. Сред тишината се раздал гласът за трети път. Вече много по-поведителен, за да не си помисли пак, че е сън, и гуменът получил силен таинствен удар от юмрук в слабините. Стани, заповядал гласът, и позволи на оня, който спи пред вратата, да влезе. Това е императорът. Цял разтреперен от страх, светият отец отишъл и събудил непознатия. Това съм аз, отвръща последният, стреснат от сън. Какво ще заповядаш на твоя слуга? Монахът му казал да го последва, нахранил го. На сутринта го накарал да се изкъпе, облякал го в нови дрехи и понеже изуменият пътник не разбирал защо го обсипват с такова внимание. Монахът му открил доверително тайната на неговата бъдеща съдба и го помолил от сега нататък да му бъде другар и брат. Така обаятеля не разказат, от който Пол Адамта изполучливо е успял да извлече сюжета на романа си, Василий и София, и с който разка се обрисувал личността на Василий Македонец по времето, когато той за пръв път се появил в сторицата. Той е човек така умело се наредил през царуването на Теодора и Михаил, че няколко години по-късно той закрепил своя род на византийския престол. Историците, които по това време се живели при двора на Константин VII, внук на Василий, а и сам Константин VII, се постарали да съставят една по-прилична и дори славна генеалогия на този основател на династия. Според техните думи знаменития цар произхождал по баща от един царски род от Армения, а по майка бил роднина с Константин Ай и Александър Велики. Всъщност обаче неговият происход бил много поскромен. Той се родил около 812 година в никому неизвестно селско семейство в опълността на Одрин, едно семейство на бедни преселници от арменски происход, които животът заставил да се преселят в Македония и които смъртта на бащата решила от средства за живеене. Василий, единствената подкрепа на майка и сестри, бил по това време 25-26 годишен. Той бил висок, силен, млад мъж, широкопрещест и енергичен. Гъсти и кадрави коси укражавали изразителното му лице. Впрочем той бил съвсем неграмотен, не можел нито да чете, нито да пише. С една дума, той бил едно красиво животно в човешки образ. Но това условие било достатъчно, за да му донесе щастие. Византийските летописци, които са изобщо ненаситни към всичко чудно, старателно предават всички презнаменувания, които предсказват бъдещото величие на Василии. Така веднъж в един прекрасен ден той заспал на полето и един орел, като се виял над детето, го покрил с крилата си. Майка му сънувала как от корема и кратко израснало дърво, което станало толкова голямо, че със сянката си покрило цялата къща. Друг път тя сънувала Свети Илия като висок старец с бяла брада, из чието уста излизал пламък и пророкът предсказал на майката славната бъднина, която очаквала сини кратко. Суеверното византийско общество охотно украсявало тези обаятелни разкази за детството на великите хора и искрено вярвало в предсказанията. Всъщност на Василий Македонец било съдено да се издигне чрез други средства и други качества. Издигането си той дължал на своя гъвкъв, пъргав ум, на своята енергия, която не се спирала пред нищо, на обаянието на своята сила, много му помогнали и жените, които не можели да противостоят на очарованието на този обаятелен великан. Василий, на чието грижи останало семейството му, разбрал, че не ще може да го изхрани с земеделие в бедната си родина и за това най-напред поступил на служба при управителя на провинцията. Скоро след това той тръгнал да търси щастието си в столицата и там обстоятелствата се стекли така щастливо, че повече не можело и да се иска. И гуменът на манастира, света, Диомит, който го приел при себе си, имал брат лекар. Последният като видял младия човек в манастира така силен и добре развит. Го препоръчал на един от своите познати, роднина на императора и на Варда, по име Теофил, когато заради малкия му ръст наричали Теофилчо, те е малкият Теофил. Той е малък човек и имал мания да държи високи и с херкулесовски сили слуги, обличал ги във великолепни купринени дрехи и нищо не му достаряло такова удоволствие, както да се показва пред света, Заобикорен с цяла тълпа великани. Що му казали за Василии? Той веднага поискал да го види и толкова много се възхитил от представителната му външност, че веднага го наел да му гледа конете и на шега го нарекал кефала, което значи «яка глава». Василий прекарал няколко години в дома на Теофилчо, през което време се случило нещо, което окончателно осигурило бъдещето му. Веднъж господарят му бил изпратен с поръчение в Гърция и Василий го придружил като негов оръженосец. Но по време на пътуването той се разболял и бил принуден да остане в патрас. Там се запознал с Даниелис, богата, но не вече млада вдовица. Когато Василий се запознал с нея, тя имала вече възрастен син и дори като че ли била станала вече баба. Богатството и кратко било голямо. Летописецът разказва, че това било по-скоро царско богатство, отколкото богатство на частно лице. Тя владеела хиляди роби, огромни имения, безчислени стада, работилници, където жените тъчели за нея великолепни копринени платове чудни килими и необикновено тънки платна. Къщата и кратко била пълна с разкошни златни и сребърни съдове. Съндъците и кратко се пазели най-скъпи облекла и много кюлчета с скъпоценни метали. Всъщност на нея принадлежала по-голямата част от Пелопонес и според думите на един историк, тя като да била същинска царица на страната. Тя обичала разкоша, великолепието. Когато пътувала, никога не си служила с каляска и коне, а имала 300 роби, които на смения носели на носилка. Обичала също и красивите мъже и Василий, я заинтригувал със своята външност. Трябва ли да допуснем, че и тя, както разказват суеверните летописци, предчувствала великото бъдеще на македонеца? На нас ни се струва, че нейната симпатия зависела от пореални причини. Както и да било, но Даниелис го прияла много добре в своя дом и когато Василий най-после трябвало да си замине, тя му дала пари, много хубави дрехи и 30 роби за прислуга. Благодарение на това той станал важен господар и могъл да заеме добро положение между хората и да спечели имоти в Македония. Впрочем той никога не забравил благодетелката си. Когато 20 години по-късно Василий стъпил на престола, първата му грижа била да даде високо положение в държавата на сина на Даниелис, а после повикал и самата старица, която имала силно желание да види императора, да го посети в столицата му. Василий е приел по-царски в Магнорския дворец и тържествено и кратко дал титлата «Майка на царя». Все още красива Даниелис от своя страна донесла на своя стар приятел скъпи подаръци – 500 роби, 100 евноси, 100 жени, които забележително умеяли да везат платове, великолепни материи и много други неща. Това не стигало. По онова време Василий започвал постройката на нова църква. Тя пожелала да се присъедини към това свято дело и заповядала да бъдат изтъкани в работилниците и кратко великолепни кирими, които покривали целия пот на храма. Тя обещала, че в завещанието си няма да забрави сина на своя предишен любимец. След това се върнала в Патрас и всяка година, докато Василий бил жив, старата приятелка му пращала скъпи подаръци, а след смъртта му, любовта, която хранела към бащата, се пренесла над сина. Тя още веднъж идвала в Константинопол, за да го види. И в завещанието си го направила наследник на цялото си имущество. Когато пълномощникът на царя, натоварен да опише имотите, се явил в дома на Даниелис, той бил поразен от чудовищните богатства. Без да говорим за наличните пари, скъпоценните камъни, хилядите роби, от които императорът освободил три и ги отправил като колонисти на юг, в Италия. Царят получил срещу своята част повече от 80 имения. Това показва какви са били богатствата на Византийската империя в деветифа. Какви грамадни състояния притежавала провинциалната аристокрация, която играела такава важна роля в историята на държавата. Особено любопитна и занимателна е личността на тази стара жена, чиято дружба, така старателно поддържана, била толкова полезна за македонския дом. След като се върнал от пътрас в Константинопол, Василий отново поступил на служба при Теофилчо, когато една неочаквана случка го приближила до императора. Веднъж братовчедът на Михаил III патрицият антигон, син на Варда, Давал тържествен обяд в чест на баща си. Той поканил много от своите другари, сенатори, високопоставени лица, а освен това и българските пратеници, които случайно се намирали в Византия. Според византийски обичай, когато сложили десерта, се появили борци, за да различат със своите упражнения гостите. Тогава българите започнали да хвалят един борец, също българин, като непобедим, който можел да надвие всеки противник. Българският борец наистина победил всичките си противници. Византийците били много унижени от това, но още повече ядосани, когато Теофилчо, който присъствал на обеда казал, «У мене служи един човек, който, ако желаете, може да се побори с вашия знаменит българин. Срамно ще бъде за ромеите, ако този чужденец се върне в родината си, без да се намери поне един, който да го повари. Това предложение се приело веднага. Повикали Василии. Внимателно посипали залата с пясък, за да приготвят по-удобно място за борците и борбата започнала. С силните си ръце българинът се опитвал да повдигне Василий и да го застави да изгуби равновесие, но бидейки още посилен, византиецът го вдигнал, принудил го бързо да се обърне и с един ловък удар. Твърде много известен по това време в ехтовалните зали, хвърлил противника си на земята безчувствен и почти смазан. Този подвик обърнал вниманието на двореца върху македонеца. Няколко дни по-късно императорът получил като подарък от управителя на една провинция прекрасен кон и поискал да го поязди. Но когато се приближил до него и се опитал да му отвори устата, за да му види зъбите, конят се изправил и конярите не били в състояние да се справят с него. Михаил III бил недоволен. Тогава услужливият Теофилчо казал, господарю, аз имам един човек, който много ловко се справя с конете. Ако на Ваше Величество е угодно да го види, той се казва. Василий. Веднага повикали в двореца македонеца и той, според думите на един историк, също като Александър на Буцефал и Белерофонт на Пегас, скочил на гърба на коня и за няколко минути само го обуздал. Царят бил във възторг и не оставил на Миратеофилчо, докато той не му отстъпил този млад човек, такъв добър ездач и толкова силен борец. Горд с новопридобития слуга, той отишъл да представи Василий на майка си. Иди виж, казал и кратко той, какъв красив мъж намерих. Но императрицата, след като дълго гледала в лицето новия любимец на сина си, стега казала: Дай Боже, никога да не видя вече този е човек, той ще погуби нашия род. Теодора била права. Той е борец, който умеел да се харесва на жените, скоро доказал, че е способен на много други неща. В 856 година той поступил на служба при Михаил III, а 11 години по-късно той бил вече император. Втори. Когато Василий се появил в двореца, Войчото на царя, Варда, бил всесилен. След убийството на Теоптист и отстраняването на Теодора той скоро станал глава на правителството. Постепенно бил произведен в доместик на шкорите. Скоро Кейуара у и най-после бил причислен към управлението на империята стиклата Кесар и царувал самостоятелно от името на Михаил III. Въпреки своите пороци Варда бил забележител на личност. Твърде честолюбив, страшно жаден за власт, богатство и разкош. При все това той смятал себе си едновременно за прекрасен администратор, строк съдия, неподкупен министр. С това той станал, много известен, макар че му липсвала всякаква съвест и бил дълбоко безнравствен. Бил твърде интелигентен, обичал литературата и се интересувал от науките. На него принадлежи честта за основаването на Магнаулския университет, където били събрани най-известните професори на онова време. Там се преподавало граматика, философия, геометрия, астрономия. За да подбуди старанието на професорите и усърдието на учениците, Варда често и внимателно посещавал школата. Той бил познат и дори приятел на знаменития лъфтесалийски, известен математик, философ и превъзходен лекар, който, както всички велики учени на средните векове, се ползвал с мрачната слава на вълшебник и магиосник. Без съмнение във всяко друго отношение Варда скандализирал и града, и двореца. Той имал твърде подозрителни отношения с несъщната си дъщеря, което послужило за главна причина на големия конфликт между регента и патриарх Игнатий, който намерил за нужно да забрани на всесилния регент достъпа в църквата, света София. Но дори неприятелите на Варда били принудени да признаят високите му качества. Под неговото управление били спечелени значителни победи на тарабите. Смелите нападения на русите над Константинопол били победоносно отбити и не му принадлежи славата на Великото дело на християнските мисии, което той довел до край чрез посредничеството на патриарх Фотий, приемник на Игнатий. По негово време Евангелието било разпространено между Еморавците и Българите и под негово покровителство славянските апостоли Кирил и Методий предприели Великото дело, благодарение на което цели държави били приети в Православието. Докато Кесарят управлявал империята, сам императорът, както и преди, се отдавал на безумства. Пилеял за най-смешни приумици парите, спестени от родителите му, очудвал и досаждал на столицата с необузданата си страст към конете и ездата. Заповядал да му построят великолепна конюшня, украсена като някой мраморен дворец и се гордеял с нея повече, отколкото император Юстиниан с храма, света София. Прекарвал времето си в средата на жокейте, обсипвал ги със злато и обичал да кръщава децата им. Сам жокейски костюм ръководел над бягванията на хиподрума и често на хиподрума, съседен на Антимиевския дворец, лично вземал участие и заставял висшите държавни сановници да му подражават, да се преобличат като Жокеи, за да се състезават с него за премията. И като ли за подигравка образът на Пресветата Дева, поставен на императорския трон, заместил царя и председателствал на празнествата на приемите. Когато Михаил Трети се отдавал на своите удоволствия, не обичал да го безпокоят под какъвто и да било предлог. Веднъж, когато бил в хиподрума, му доложили, че арабите са заели азиатските провинции и пратеника на доместика на схорите, изправен пред царя, чакал вълнение за поведите му. Каква дързост, извикал императорът, да идват да ми докладват подобни неща, когато цял съм над надбягвания така необикновено важни и когато трябва да знам няма ли да се разбие на завоя колесницата, която иде отясно. Между границата на Киликия и Столицата имало една система огнени сигнали, един вид оптически телеграф, който бързо съобщавал за нахлуванията на мисюлманите. Михаил Трети заповядал да го унищожат, защото той отвличал народа в дни на празненства и защото съобщаваните лоши вести натъжавали зрителите и им пречели да се насладят напълно от зрелището на игрите. Известни ни са вече неговите поразии и шеги които той си устроивал със своята свита от шутове, известно е също и пянството му, благодарение на което той получил в историята прозвището Михаил Пианицата. В пияно състояние, не помнейки, разбира се, какво говори, той издавал смъртни присъди или измислял невероятни безумства. За да му се харесат, трябвало непременно да вземат участие в тези развлечения и всички в двореца се надпреварвали в това. Казват, че и сам патриарх Фотии, макар да намирал забавите на императора за твърде смешни, на масата все пак охотно пиел не по-малко от императора и, сам с това оправдавал поведението му. Във всеки случай Василий разбрал, че при това положение на нещата лесно може да направи кариера. Той навсякъде се приспособявал, на всичко се съгласявал, всички използвал. В 856 година длъжността за царската, конюшня останала вакантна, тъй като този, който я заемал, участвал в заговора против императора и за това била дадена на Василий. В 862 г. оберкамерхерът Дамиан, предишен приятел на Варда, бил уволнен, защото се отнесел с недостатъчно уважение към Кесаря, с когото се скарал Василий заел този доверителен пост, който го поставял в близки отношения с императора. Михаил обожавал своя любимец и говорил на всички, които още го слушали, че само македонецът му бил верен и предан слуга. Скоро той го направил и патриции, а после го и оженил. Всъщност Василий бил вече женен за Македонка като него, която се казвала Мария, но царят го заставил да се разведе с нея. Мария, след като получила известна сума, била изпратена в родината си. След това императорът оженил приятеля си за своята любовница Евдокия Ингерина. Тя била много красива жена. Михаил бил неин любовник вече няколко години и продължавал още да я обича твърде много, така че, като я настанил по този начин, той запазвал правото да и кратко остане любовник. Този договор бил така точно изпълнен, че безпристрастните летописци без ни най-малко съмнение приписват на императора двете първи деца на Василии. Придворните писатели, естествено поздържани по този деликатен въпрос, превъзнасят не само привлекателността и красотата на Евдокия, но и нейната скромност и целомадрие. Тяхната настойчивост в това отношение показва, че това е било болното и неприятно място на македонската династия. Сам Василий се помирявал с това положение. Той имал с какво да се утеши, бил любовник на Текла, сестрата на императора и Михаил III се стараял да не вижда тази връзка, също както и Василий гледал през пръсти на любовните връзки на жена си. Така тия две двойки представлявали две щастливи семейства, каквито може човек да си представи. Лесно можем да се досетим, че Василий не токутъка бил снисходителен. В тоя македонски търсъч на приключения, в този толкова нагаждащ се царедворец дворец Върда съзирал скрито честолюбие, което си пробивал път. Аз изгоних лисицата, казвал той на приближените си след падането на патриарх Дамиан, но на негово място вкара хлава, който ще ни погуби всички. И наистина скоро между любимеца и министъра започнала страшна борба. Василий се стараел да убеди императора, че кесарят круи заговор срещу живота му, но Михаил само се надсмивал на тия неоснователни обвинения. Тогава, за да постигне целта си, Македонският интригант потърсил сътрудник и го намерил в лицето на Симватии, зет на Варда, когато уверил, че е уважаван от императора и би желал да му направи някаква добрина, но че единствено неговият тъст е против законното повишение. След това той подновил опитите си пред императора и за да придаде по голямо значение на обвиненията си, се позовал на свидетелството на подмамения и в Бесен Симватии, който, без да му мисли, се заклял заедно с Василий, че Варда наистина готви заговор. Тези показания силно разколебали доверието на императора и постепенно той се съгласил да действа срещу министера. Но кесарят бил силен, в Константинопол го уважавали много повече от императора. Чрез своя син Антион, главен началник на гвардията, той държал в ръцете си цялата войска в столицата. Да замислят нещо срещу него в столицата, това означавало да бъдат предварително уверени в неуспеха си, за да създадат благоприятен случай. Трябвало преди всичко Варда да бъде отдалечен от приятелите си. Затова убедили императора да обяви война на арабите в Азия, по този начин Варда, който бил задължен да придружава царя, попадал беззащитен в ръцете на враговете си. Варда обаче узнал за всичките тия интриги и приближените му го посъветвали да се защитава и просто да заяви, че той няма да отиде с императора в войската. Разбира се, суеверните хора откривали вече всевъзможни предзнаменования, които предсказвали близкия край на министера. Разказвали например, че веднъж в църква, когато той се молел, почувствал, че невидима ръка тегли отзад на металото, което носел като знак за своята длъжност. Също така тревожно изтълкували подаръка, който неочаквано му изпратила сестра му Теодора. Това било някаква дреха, цяла покрита с образи на яребици, шити със злато, която се оказала къса за него. Веднага започнали да говорят, че яребицата означава измама, а много късата дреха, близка смърт. Сам Варда сънувал сънища, които твърде много го безпокоили. Веднъж сънувал, че по време на обиколката с кръста той влязал заедно с императора в църквата, света София и в дъното на църквата, на свода, видял изведнъж света. Петър заобикорен с ангели, а в краката му патриархи Игнатий, който искал правосъдие на Туния, които се го преследвали. Тогава апостолът заповядал на императора да застане от дясната му страна, а на Кесаря, Отлявата и като подал меча на служителя си, облечен в златна дреха, му заповядал да прободе кесаря. Но Варда бил свободомислещ и твърде умен и не отдавал значение на такива глупости. От своя страна императорът и неговият любимец правили всичко възможно, за да спечелят отново доверието му и непременно да го вкарат в примката, която му готвели. Преди да заминат във войската, те двамата заедно с кесаря отишли в църквата. Богородице в Алкопратия, 16, и там в присъствието на патриарх Фотии, свидетел на клетвата им. Тържествено над светото причастие уверили Варда, че той няма защо да се бои от тях. Почти убеден, регентът се решил да отпътува заедно с дворцовите хора и клетвопрестъпният Василий постигнал целта си. Летопистите, които са добре разположени към Македонската династия, се стараят да отхвърлят от Василий обвинението в убийството на Варда и да докажат, че той не е играл никаква роля в това събитие. Всъщност нещата стоят така, войската и дворът отпътували за Азия. Василий с няколко заговорници, свои братя, роднини и близки приятели, на които съобщил за намеренията си, бил готов да действа, щом императорът му заповяда. И за да ускори събитията, той със своите сътрудници подклаждали неразположението на императора срещу надменността на Кесаря, чиято палатка, разпъната на хълма, господствала над царската шатра. Варда знаел всичко за готвещия се заговор, но пренебрегвал опасността, не обръщал внимание на предупрежденията на приятелите си и, вярвайки в гения си, разчитал, че враговете му няма да посмеят нищо да направят. За по-голяма внушителност пред тях, той облякал разкошния си костюм и након, кон, обкръжен от многобройна свита, както винаги, рано сутринта тръгнал на аудиенция при императора. Василий го причакал. В качеството на Камерхер той трябвало да срещне Кесаря и да го въведе при императора. Като влязъл в палатката, Варда седнал до императора и разговорът започнал. Тогава Михаил хвърлил поглед към приближените си, като им дал да разберат, че моментът е дошъл. При тоя знак лоботетът Симватий влязъл в царската шатра и като се прекръстил, както било оговорено предварително, предупредил убийците и ги въвел вътре. Василий, който стоял зад Варда, едва сдържайки се правил заплашителни знаци към него, когато изведнъж кесарят неочаквано се огледал и разбрал всичко. Чувствайки, че загива, той се хвърлил в краката на Михаил, като го молял да го спаси. Но Василий сложил ръка на меча си, при тоя знак заговорниците се нахвърлили върху варда, и пред очите на безучастния или пък безсилен император насекли на късове нещастния кесар. С толкова ярост се нахвърлили те върху жертвата си, че после едва успели да съберат няколко безформени късар, които били погребани в същия гастрийски манастир, където била заточена Теодора по заповед на нейния брат. Според официалните изявления, очевидно са старени с цел да оправдаят това ниско убийство, излизало, че заговорниците постъпили така, защото животът на императора бил в голяма опасност. Но този разказ никого не измамил. Без съмнение патриарх Фотии, като истински царедворец, побързал да поздрави императора с щастливото му избавление от заплашващата го опасност. Но народът, който бил по-чисто сърдечен и обичал Варда, казал на върналия се Михаил, царю, ти направи лошо пътешествие, ти проре кръвта на своя роднина и близък на тебе човек. Пази се сега, 16 така се наричала църквата, защото се намирала на пазара за медни изделия, 3 Василий победил. Няколко седмици по-късно императорът, който нямал деца, го осиновил и го повишил в чин магистър, не след дълго го направил и съуправител и кесар. На деня на Света Троица в 866 година народът с учудване видял, че в църквата, Света София, поставяли два трона. Това заинтригувало жителите на столицата, защото те знаели, че имат само един цар. Скоро всичко станало ясно. В обичайното време царското шествие влязло в църквата. Най-напред вървял Михаил, следван от Василий в парадно облекло със знаците за отличие и меча на Камерхер. С твърди стъпки императорът се отправил към Иконостаса и спрял на най-горното стъпало, подолу до него застанал Василий, а още по-надолу се наредили Обърховмайсторите, стат секретарят, началниците на цирковите партии, които представлявали народа. Тогава в присъствието на двора и събралата се тълпа държавният секретар прочел царския указ. Кесар Варда, гласял той указ, състави заговор с цел да ме убие и за това се постара да ме изведе из столицата. Ако и, и Василий не бяха ме предупредили, нямаше да бъда сега между живите. но той загина жертва на своето престъпление. По мое повеление Василий, Паракимен, мой верен слуга, пазител на моето царско величество, който ме спаси от ръцете на моя враг, обичание от мен, се назначава за пазител и управител на моята империя и трябва да бъде почитан от всички като император. Трогнат, Василий се разплакал при четенето на тая грамота – която без съмнение не била нещо ново за него. След това Михаил предал собствената си корона на патриарха, който като я благословил, я положил на главата на Василий. В това време хофмайсторите му поднесли порфира и му обули червени обувки, а народът по обичай е викал, но гаялета на императорите Михаил и Василий, благодарността никога не е била добродетел на македонеца. Неговите неотдавнашни сътрудници поискали от него да им даде полагащата им се част от властта и почестите. Василий без стеснение ги изпратил без нищо, а след това, когато те, недоволни, се разбунтовали, той ги наказал строго. Но и при видната, голяма благосклонност на такъв един господар, какъвто бил Михаил, не била много надежна, толкова повече, че мнозина придворни, като завиждали на бързото издигане на любимеца. се стараели да му напакостят пред царя и уверявали последния, че новият му съуправител замисля покушение върху живота му. На празно Василий, за да задържи влиянието си, се мъчъл да стане необходим на царя, присъствал на тържествата му, пиел заедно с него и му позволявал да фамилиарничи с жена му Евдокия. При колебливия и непостоянен характер на Михаил Василий винаги се страхувал за властта си, а дори и за живота си. Той скоро почувствал ясно опасността, която го заплашвала. Една нощ, празнувайки победата, спечелена при надбягванията, царят устроил тържествена вечеря в Антиниевския дворец на Азиатския бряг. След десерта един от присъстващите, Патрицият Василискиян, високопоставен някога при императора, започнал да го хвали, че много ловко и щастливо управлявал колесницата си. Тогава в главата на пияния Михаил хрумнала смешната мисъл, една от многото такива, които се раждали, когато бил в пияно състояние. Стани, казал той на Патриция, свали пурпурните ми обувки и ги обуй на себе си, Патрицият се смутил и погледнал Василий сякаш искал от него съвет. Но разгневеният цар му заповядал да се подчини веднага и като се обърнал към Василий, му казал с подигравка, наистина аз намирам, че не му те повече приличат, отколкото на тебе. После започнал да импровизира стихове в чест на новия си любимец, гледайте го всички и му се любувайте, пел той. Нима не е достоен да бъде цар, той е красив и короната много ще му приляга, всичко способства за неговата слава. Василий в отчаяние Малком сдържал своя гняв. Евдокия, потънала в сълзи, се стараела да отклони Михаил. Господарю, казвала му тя, царското достоинство не е играчка, не бива да се позори, но Михаил, все по-пиян, и кратко отвръщал с насмешка, нека не те безпокои това. Мене ме забавлява шегата да направя Василискиян император. Може би и Теодора, която се ползвала с благосклонността на сина си, също интриганствала срещу Василий и се стараела да го свали от престола. Каквото и да било, Македонецът, като чувствал, че съуправителят му се мъчи да се освободи от неговото влияние, решил, че е настъпило време да свърши с него. За да извини последния акт от тая драма, Константин VII, внукът на Василий, се помъчил да ни обрисува Михаил в най-ужасни краски и в строгия обвинителен акт, който съставил срещу него, събрал всичко, което се говорило за неговите безумия, скандали и престъпления. Но той не посмял да разкаже за участието, което дядо му взел в убийството на човека, Бивш негов господар и благодетел. при все това истината в случая не подлежи на никакво съмнение. На 23 септември 807 година императорът вечерял в Антимиевския дворец. Въпреки доносите, които бил получил срещу Василий и ненависта, която сега хранил към своя предишен приятел, императорът поканил на трапезата си своя царствен другар и жена му Евдокия. Както винаги, царят много пил и всички знаели, че в пианството си той е способен на всичко. Твърдо решен да действа, Василий няколко дни порано се бил уговорил с мнозина от ония, които му помогнали по-рано да се избави от върда. Чувствайки, че решителният миг е настъпил, той под предлог на естествена нужда излязал от залата, в която ставало обощението, влязал в царската спалня и със своя великански умрук щупил всички заключалки, за да не може императорът да се заключи, след което се върнал и отново седнал на масата. Както винаги, Евдокия била безкрайно любезна с любовника си. Когато късно вече поканените станали от местата, Василий пожелал сам да подкрепи кандилкащия си император, завел го до спалнята му и напрага почтително му целунал ръка. Пазен от двама верни служители. Михаил скоро дълбоко заспал. Тогава с 8 души заговорници Василий се вмъкнал в спалнята. При това неочаквано втурване оплашеният камерхеригнати и извикал и се опитал да се съпротивлява. От шума при борбата императорът се пробудил и изведнъж изтрезнял, огледал се наоколо. Един от другарите на Васили и Йоан Халди извадил меча си и с един удар отрязал двете ръце на императора, друг един повалил Василийскиян, а останалите заговорници застанали да пазят при вратите, за да попречат на дежурните войници да се притекат на помощ на господаря си. След това заговорниците започнали съвещанията си. «Ние му отрязахме двете ръце», казал един от тях. Но той е жив още и ако остане жив, какво ще стане с нас? Тогава един от убийците се върнал в стаята, където потъналият в кръв Михаил, изтегнат в леглото си, охкъл и проклинал убийците си и най-вече Василий, и с един удар на меча си му разрязал корема. След това Доворен се върнал и доложил на Василий, че сега вече всичко е свършено. Константин Седми чувствал целия ужас на това трагично и долно убийство. В биографията на дядо му, написана от него, той казва само това. Избраните болярите и сената с помощта на някои гвардейски войници пратиха на Оня свят императора в Антимиевския дворец. Бидейки съвсем пиян, той без страдание премина от саня във вечността. Краят на Михаил Трети бил толкова помъчителен и ужасен за това, че той загивал, ако не от ръката, то поне по заповед на Оня, когато той направил свой съуправител. Неочаквано изтрезнял в последния миг, той е могъл по време на страшната си агония да почувства предателството на Василий който станал убиец на своя законен господар и своя усиновител. Предсказанието на Теодора се сбъднало. Като отстранил всички пречки по пътя си към престола, Василий най-после станал император. За да свършат по-скоро с преврата, заговорниците минали през Златния Рок. Завладели свещения дворец и на сутринта първата грижа на новия монарх била да настани с по-голяма тържественост в царските покои законната императрица, своята жена Евдокия Ингерина която до края си останала любовница на Михаил III. През време на коледните празници в 868 година той без срам се показал заедно с нея и с улиците на столицата в великолепна колесница, впрегната в 4 бели коня. Няколко години по-късно той имал от Евдокия син, първото си законно дете, и после още 4 дъщери. От това се вижда, че Василий си останал в душата си груп македонски селянин и съвсем не бил придирчив. Такъв бил той винаги. В живота си Василий се срещнал с три жени. Даниелис му дала пари, с помощта на които той направил положението си, за това винаги грижливо тачил паметта и кратко и поддържал изгодната с нея дружба. Евдокия била и си останала любовница на императора. От угодничество към Михаил Трети той се оженил за нея и от угодничество затварял очи пред нейното поведение, тъй като тя му помагала в неговите честолюбиви замисли и му била полезен другар. Ето защо даже след смъртта на императора, въпреки скандалния и кратко живот, той я задържал при себе си, като чувствал, че може да навреди на династията си, ако не се отнасе към нея с безкрайна снисходителност. И накрая текла сестрата на Михаил, която била влюбена във Василий, тъй като той бил красив мъж. Само с нея той поступил жестоко. Като узнал по-късно, че тя има друг любовник, приятел на Кесаря Варда, Василий заповядал да го насекат на късове а нея да бият камшик И това той направил невпорив на ревност към миналото, проявено у човек, който вече старее, както може да се приеме на прав поглед. Твърде практичен, Василий конфискувал в своя полза имотите на Текла. По такъв начин през целия си живот Василий си останал животно в човешки образ, първобитно и грубо, с силни страсти и жестоки инстинкти, с каквито се появил преди много години, когато едващо начевал кариерата си. Това хвърля особена светлина в душата на този основател на династия. Той бил човек много честолюбив и ловък, а в същото време голям и много щастлив политик, който с управлението си подготвил за Византийската империя две велики и блестящи столетия. Но заедно с това бил и човек с корисна и ниска душа, без чувство за съвест и деликатност, без благодарност и чест. Император Василий Ай умрял на 29 август 886 в вследствие на едно странно приключение което се случило с него по време на лов. Веднъж, отдавайки се на своето любимо развлечение в околността на столицата, той видял голямен лен. Спуснал се да го преследва и така се отдалечил от свитата си. Животното започнало да се брани. Наклонило глава и ударило коня с рогата си и изведнъж закачило с тях пояса на нещастния цар и го повлякло. Когато изплашеният кон се присъединил към останалите ловци без своя ездач, това предизвикало страшно вълнение сред придворните. Вълнението се усилило още повече, когато забелязали надалеч Елена в бесен бяг да отнася императора. Напразно се опитвали да затворят пътя на животното, едва успявали да го застигнат и то подемало нов бяг и бързо се изплъзвало. Все пак няколко войници успели да го изпреварят и да му отрежат пътя на отстъплението, после един от тях застигнал Елена и с един удар на меча си отрязал пояса на императора. Василий паднал на земята безчувствен и бил отнесен в свещения дворец в твърде плачевно положение. Тогава той бил вече на 74 години и няколко месеца и здравето му било отслабнало. При тия условия случаят, на който станал жертва, Еленът го мъкнал на разстояние 16 мили, се оказал събоносен. Скоро били отбелязани повреди на вътрешните органи и една седмица по-късно основателят на македонската династия умрял, като предал властта на най-големия от синовете си, Лъв Теофано. Ай, от какъв происход била тая знаменита царица? която към края на 956-та година се омъжила за единствения син на Константин VII, младия роман, това не знаем. Придворните летописци, които се стараели да запазят доброто име на династията, сериозно твърдят, че тя произхождала от твърде старо и много благородно семейство и че царят и царицата изпитвали неизказана радост, когато намерили достойна съпруга за сина си. По-малко доброжелателните към македонската династия и сторици обаче съобщават, че происходът на царицата е много по-скромен. Баща и е Кратко, именуем Кратер, роден Флакония, бил Дорен Плебей и държал Кръчма в един затънтен край на столицата. До омъжването си тя се наричала Анастасия или просто Анастасо. Когато се приближила до престола, прияла по благозвучното име Теофано, за да подчертае, казват панегиристите, че била показана и избрана от Бога. В едно отношение обаче тя заслужавала това име, дейната красота била необикновена, свръхчовешка, божествена. Със своята красота, казва един съвременник, със своята изрядност тя надминаваше всички жени на своето време. Тя се отличавала, пише друг летописец, с несравнената си красота, била истинско чудо, създадено от природата, няма съмнение, че с красотата си тя пленила Роман. Но къде се е срещнала с него? Дали не дължи своята чудна съдба на едно от ония състезания за красота, които обикновено се устройвали в Византия при избора за невеста на царския син и на които се събирали най-красивите момичета от цялата държава, за да бъде избрана една измежду тях от царя и приближените му? Това е твърде възможно. Или може би между красивата плебейка и наследника на престола се е завързала някаква любовна интрига, която завършила с брак. Съдбата на Теодора доказва, че това е възможно и доколкото познаваме характера на Роман, това предположение е най-вероятно. Той бил красив, едър, широкопрещест юноша, прав като кипарис. Имал красиви очи, прекрасен свят на лицето, приятен характер, говорил сладко и преластително. Създаден, за да бъде обичан, той обичал и да се весели. Страстен ловджия и поклонник на всички видове спорт, той бил постоянно в движение, обичал хубавото ядене и пиене и други подобни удоволствия. При това заобикорен от лоши другари и съветници, Водел безгрижен, пълен с весели приключения живот, въпреки старанието на баща му да му даде колкото може по-добро възпитание. Старият цар Константин VII багренородни, увлечен в церемониите и религията, се стараял да внуши същите качества и на сина си. Баща му го получавал, казва летописецът, как царят трябва да говори, да ходи, да се носи, да седи, да се усмихва да се облича, и след такива уроци внушавал на младия човек. Ако постъпваш съгласно тези наставления, ще управляваш дълго царството на ромеите. За да въведе сина си в политиката и дипломацията, Константин VII написал и твърде научните и много ценни за нас книги, за темите, провинциите, и за управлението на държавата. Но Роман бил едва 18 годишен и не проявявал желание да стане държавник. Бащата, който много обичал сина си, Навярно не му се противопоставил и дал съгласието си за брака с Теофано независимо от происхода и кратко. Скоро след сватбата, в 958 година, младата жена родила на мъжа си син, бъдещия цар Василий II, с което много закрепила своето положение и значението си в двора. Когато наследната 959 година цар Константин починал, Роман II и жена му Теофано се възкачили на престола. Тогава тя била 18 годишна. А младият цар, 21, доколко нравствена е била младата царица, трудно може да се каже с увереност. Придворният летописец говори с положителност, тя беше с красива външност, очарователно лице и много благородна душа. Съвременният историк, напротив, твърди, че Теофано била съвсем развалена жена, че тя била преластителка, магиосница, коронована сирена, била създание съвършено безсрамно и развратно. Това са резки думи и много оскърбителни епитети в сравнение с малкото достоверни сведения, достигнали до нас. Трябва обаче да се отбележи, че съвременниците и краткописатели, особено писателите през следващото столетие я представят като жена фатална и съдбоносна. Един историк разказва, че в желанието си да се добере по-скоро до престола, тя със съгласието на мъжа си се постарала да отрови църствения си свекар. Друг историк съобщава, че когато умирал съпругът и кратко, столицата се разнесъл слух, че Теофанобу била отровила. Според свидетелствата на други писатели по същия начин тя се избавила и от един опасен претендент за престола, принца от царска кръв Роман Лакапин, и по такъв начин си отмъстила на любовника си Йоан Цимисхи, който я напуснал. Арменските летописци твърдят дори, че царицата се опитвала да отрови собствените си синове. Всъщност всички тия слухове се разпространявали от лица. Живели вън от двора, при това писали 100 или 200 години по-късно и за това заслужават малко доверие. В някои случай тези злоумишлени слухове се опровергават от фактите, в другите изглеждат много малко вероятни. При това не трябва да се забравя, че ако Теофано е считала, че трябва да извърши престъпление, а веднъж в живота си тя наистина извършила такова, тя би действала не сутрова, а смело и открито, с помощта на меча. Споменавайки за това, съвсем не си поставям за цел да възстановявам доброто име на Телфано. На нея се приписват достатъчно много достоверни и конкретни обвинения, но списъкът на тези обвинения няма защо напразно да се увеличава смъгляви и недоказуеми престъпления. На мен ми се струва, че тя е била преди всичко честолюбива жена, жадна за власт и влияние, и за да запази положението, до което е достигнала, била способна дори на престъпления. Аз се намирам не за жестока, страшна интригантка, която никога не подбира средства, а за фалшива и вероломна, когато се касае до интересите или капризите и кратко. Стъпила на престола, тя оказала силно влияние върху своя царствен съпруг. Не само всички негови роднини били отдалечени от двора, а и целият виш административен персонал бил разместен. Първата стъпка на Телфано, когато тя станала господарка на двореца, била да отстрани своята свекърва царица Елена и своите пет зълви. Последните били очарователни княгини, превъзходно възпитани от баща си, който обожавал дъщерите си. През царуването на баща си те били допускани да се месят в държавните работи, а една от тях, Агапия, често замествала секретаря на баща си и дишите сановници се вслушвали в мненията и кратко. Това не се харесало на Телфано. По заповед на царя, изтръгната на сила от него от ревнивата му съпруга, на петте царски сестри било предложено да постъпят в манастир. Напразно майка им морила, напразно сестрите прегърнати просили да бъдат пощадени. Нищо не помагало. Само на царица Елена било разрешено да остане в двореца, където тя след няколко месеца починала. Дъщерите трябвало да изпълнят непреклонната воля на снаха си, която в жестопостта си ги разпръснала в различни манастири. Напразно княгините протестирали до последния момент. Когато били подстригани вече от патриарх Полиевт, те отказали да носят раса и искали само скромна храна. В крайна сметка Роман II им отпуснал висока издръжка и им разрешил да устроят живота си така, както в двореца. При все това те били завинаги умрели за света и теофано тържествувала. От факта, че тя се държала така с роднините си, може ли да се заключи, че в последствие наистина е отровила мъжа си? Повечето, съобщавани съвременният писател Лъв Дякон, допускат, че Роман II умрял от отрова, дадена му в женското отделение на двореца. Това страшно обвинение само показва на какво са смятали способната офано нейните съвременници. Обстоятелството, че тя убила втория си съпруг, за да се омъжи за трети, прави възможно предположението, че тя е отровила първия, за да се омъжи за втория. Все пак, макар че свидетелството на историка е твърде важно за нас, това обвинение ни се струва неоснователно. Преди всичко ретописците посочват като удовлетворително обяснение за преждевременната смърт на младия цар ранното му изтощаване вследствие на страста му към удоволствие и всякакъв род извишества. Същият съвременник, който споменава за отровата, на друго място говори, че царят умрял вследствие на безумна езда. На второ място, непонятно е, каква цел е можела да преследва Офано с премахването на съпруга си. За 6,5 години съпружески живот тя му родила 4 деца, последна е дъщеря им Анна, 17, родена два дни преди смъртта на бащата. Каква нужда е имало да отрови църствения си съпруг, когато чрез неговата смърт, повече отколкото при всяко друго отстоятелство тя заедно с малолетните си деца се излага на опасност да изгуби властта, която толкова много обичала. Теофано била достатъчно умна, за да не се подлага на такъв един риск. Трябва да признаем че в поведението на Телфано ние не намираме нищо такова, което би се считало престъпно, развратно или безсрамно. Докато е бил жив Роман II, трябва да се допусне, че младата царица е водила безупречен живот. След смъртта на мъжа си по политически съображения се омъжила за човек с 30 години по стар от нея. Такива бракове се срещат не само в царските семейства, но нерядко и сред обикновените смъртни. И макар да не можем с положителност да твърдим, че този брак е бил единственото и кратко средство за утвърждаване на малолетните и краткосинове на престола, не можем и да я осъждаме много за това, че в желанието си да запази властта, тя принесла известна жертва. Единствен тежък упрек може да и кратко се отправи не за това, че пет години по-късно изменила на стария си съпруг заради младия любовник, а за това, че за да се омъжи за последния, не се поколебала да умъртви по най-ужасен начин пърдия. И все пак ще прибавим, че това злодеяние тя впоследствие изкупила с тежко наказание. 17. Анна впоследствие се омъжила за киевския княз света. Владимир Б. П. Р. Втори. Когато цар Роман на 15 март 963 година почти скоро постижно починал, младата вдовица била едва на 23 години. Тя останала с 4 деца, две момчета и две момичета. Незабавно се обявила за регентка от името на двамата малолетни князе. Василий на 5 Константин на две години, но общото положение на държавата било много трудно за една жена, особено за честолюбива жена. Нейн прав министър бил Паракимомена Йосиф Ринга, който при цар Константин управлявал самостоятелно държавата и от когото можело да се очаква, че ще се опита да отстрани регентката, за да запази само за себе си цялата власт, докато продължава малолетството на князете. В Азия пък начало на победоносната армия стоял прославеният герой Никифор Фока, чието честолюбие внушавало основателни опасения. Никифор Фока се ползвал по това време с необикновена известност сред народа. Потомък на стар Кападокийски род, който в числото на своите прадеди наброявал много славни генерали. Благодарение на бляскавите си победи Фока още повече прославил името си. Той отнел от арабите остров Крит, в чието ръце се намирал в продължение на 150 години, минал през Тавор и победоносно превел войските си през Киликия. Ненадейно нападнал и завладял големия град Алеп и по такъв начин свалил хамданидите, емирите на Сирия. Превъзходен войник, ловък тактик, несравним генерал, той умеял да говори на войниците си, които обожавали своя полководец и споделял с тях всички трудности и опасности. Той живееше само за войската, казва за него биографът му. Но с непомалка любов се ползвал Никифор сред сторичното население. Когато навръщане от Крит се появил триумфиращ хиподрума, той хвърлил в изумление столицата с блясъка и богатството на плячката, която се стичала като река, чието край не се виждал. Удостоен с почести, каквито само древните герои на Рим виждали, той бил при това много богат. Под негово владение живеели многочислени васали, се цяло предани на своя господар. Той се смятал за единствения пълководец, способен да отблъсне сарацините, които се надигали на изток от империята, и Роман II, като умирал, разпоредил главното командуване на войската да бъде поверено на него. Ако личността на Фока в политическо отношение можела да внуши опасения, в очите на младата жена този победоносен генерал съвсем не изглеждал удобен за герой на роман. В 963 г. Никифор Фока бил 51 годишен и съвсем не се отличавал с красота. С ръст, тлъст, с къси крака, той имал голяма глава, обгоряло от слънцето лице, носът му бил гърбав, брадата черна, прошарена, а под гъстите вежди блестели черни, замислени, мрачни очи. Луит Прант, архиепископ Кремонски, който в качеството си на посланик живеел в Константинопол, говори за него, че бил безобразен, черен като негър и ако го срещнал нощем, човек не на шега можел да се изплаши. При това той бил суров човек, корав, меланхолично настроен и мълчалив. Откак изгубил жена си и вследствие на нещастен случай и единствения си син, той се отдал на благочестие и мистицизъм. Дал обещание за целомадрие, не е вече месо, спял на твърда постелка, покрит с власеницата на Чичус Ямалейн, монах, който спечелил славата на светец, и обичал монасите. Негов духовник бил знаменитият Атанасии, бъдещият основател на Атонския манастир, без чието съвети не можел и когато вземал със себе си, когато тръгвал в поход. В обществото на тоя калугер той мечтаял за учелнически живот и си построил килия в манастира, основан от Атанасии в Света Гора. Аскет и войник, суров и трезвен, той бил жаден за пари и макар да се отказал от всичко светско, способен бил да бъде и кротък, и вероломен. Никифор Фока, както повечето хора от неговото време, съчетавал в себе си невероятни противоположности и под студената си външност криел горещо сърце. Дали е бил честолюбив? На този въпрос трудно може да се отговори с увереност. Командвайки победоносната, се цяло предана немо армия. Никифор Фока през време на държавната криза, предизвикана от смърта на Роман II, е можел да се реши на всичко и грижата му за личната му безопасност на пръв поглед го тласкала към вдигане на възстание. Генералът знаел, че се Вринга го ненавижда и че от него всичко може да се очаква. Въпреки това отначало Фока нищо не предприел, а като белагомислещ и благочестив войн продължавал успешно да воюва с неверниците. Ако след това се решил да действа, сторил го по настояването на Теофано. Колкото до отношението на Никифор Фока към красавицата царица ни се налага една предпазливост, когато търсим навсякъде романтична подкладка. Несъмнено е, че докато бил жив Роман II, между генерала и царицата нямало никакви отношения, ни симпатия, ни антипатия. Едва след смъртта на съпруга си, когато от всички страни започнали да се показват опасности, регентката разбрала, че генералът представлява сила, с помощта, на която може да се обесили честолюбието на Вринга. Тя дошла до заключение, че за да заздрави своето положение, трябва да привлече на своя страна Никифор Фока и че предложението и кратко няма да бъде отхвърлено. И така, по инициатива на царицата и въпреки противодействието от страна на Вринга, Фока пристигнал от Кападокия в столицата и царицата лесно успяла да го оговори и да го направи свой съюзник. За никого в Византия не било тайна, пише Шионберже, че прелесната царица направила омайващо, неизгладимо впечатление на суровия генерал, по чието началство се намирали всички източни войски. Трябва да се предполага, че отначало Фока бил в сухи делови отношения с регентката и едва после пламнал от любов към нея и се показал готов на всичко, за да заслужи разположението и кратко. Нищо не показва, че Тълфану му отговаряла с взаимност, тя никога не го е обичала, но разбрала какво влияние има той и каква полза за своите планове и своето честолюбие може да извлече от него. По политически съображения тя насърчавала страстта му и с политически сметки се умъжила за него. Трябва да се прибави, че към обаянието, което упражнявала над него регентката, се присъединили и други съображения и го заставили да действа. Това били непримиримата ненавист и омраза, които изпитвал към него в ринга. Разбира се, че първият министр не можел да отрече бляскавия триумф на победителя, но все по-увеличаващата се известност на Фока безпокояла всемогъщия министр, който подозирал, както казват, интригата, която се запритала между регентката и генерала. На празно Фока със свойственото на византийците лукавство се мъчил да излъже бдителността на Вринга. Той заявявал на всички, че единственото му желание било да облече схимата 18. Но Вринга трудно можел да се измами. Той решил, че единственото средство да отстрани съперника си било да му извади очите. За щастие на Фока, когато го повикали в двореца под някакъв предлог, той заподозрял или пък получил някакво приятелско предупреждение и вместо в двореца, избягал в църквата, света, София, като помолил патриарха да се застъпи за него. Патриарх Полиевк не бил без достоинства. Той бил упорит, непримирим, ограничен, късоглед, но решителен, умеял да говори убедително и проявявал нетърпимост към първия министр. Незабавно той отишъл в двореца, настоял да бъде свикан сенатът и произнесал толкова убедителна реч че въпреки протестите на Вринга отново било възложено на Фока командването на войската с неограничени пълномощия. Фока веднага отпътувал за главната квартира на войските в Кесария и отново станал господар на положението. В тая лицемерна борба с интригите Офано останала зад колисите. Напълно вероятно е, тя да е поддържала съюзника си и да е убедила Полиевк да вземе страната на Фока. Така се държала Теофано и през събитията, които последвали след това. През юри 963 година фока, като виждал, че ненависта на Вринга заплашва живота му, след дълги колебания позволил на армията да го провъзгласи за император, в знак на което си надянал пурпурни обувки. Когато през август същата година се появил пред стените на Византия, столицата избухнало въстание, помело от лицето на земята Вринга и приятелите му и отворило вратите и кратко за узурпатора. Теофано привидно не играла никаква роля в тези събития и останала уж безучастна зрителка. Но всъщност, ако Фока станал честолюбив, ако след дълги колебания надянал на себе си царската багреница, това той сторил от любов към царицата, любов, която тя умяла, да събуди у него. Страшните августовски дни на 963 година, когато разбунтуваните тълпи бясно избивали войниците, които пазели министъра и разрушавали двореца му. Явни ръководители на възстанието били патриарх Полиевкт и предишният министър Василий, но несъмнено е, че нишките на заговора излизат от терема на Теофано, която тайно се свързвала с ръководителите на въстанието. Макар нейното име да не се споменавало, че столюбивата интригантка била душата на грозните събития. На 16 август, 963 г. Никифор Фока тържествено пристигнал в столицата. На кон, с царско облекло той влязал в града през златните врати, възторжено поздравяван от населението като спасител на държавата и християнството. Отечеството желае да види Никифор цар. Викал по пътя в опоението си народът. Дворецът чака Никифор, войската изказа цар Никифор, стигнал до форума на Константин. Той слязал от коня и с благоговение влязал в храма на Бобородица, а от тук придружен от многочислена процесия. Която носела напред светия кръст, се отправила за църквата Света София, където патриархът срещнал фока, който със свещи в ръка влязал в храма и се качил на Амвона, където тържествено бил коронясан за цар като съуправител на малолетните царева Сирий и Константин. От тук той се отправил към свещения дворец. За да бъде пълно блаженството, оставало му още да получи обещаната награда, толкова желана за неговото честолюбие, надеждата, която го тласкала и ръководела в последните събития, оставало му да се съчетае в брак с Телфано. Няколко летописци твърдят, че по нареждане на новия цар царицата все пак била отдалечена от двореца. Ако той факт е верен, до несъмнено това отдалечаване е било на лице, тъй като между двамата съюзници няколко месеца царяло пълно съгласие. Никифор бил безумно влюбен в царицата, при това и държавни съображения му подсказвали брака, който до известна степен щял да узакони узурпацията. Теофано според историците не била разположена към този брак, но като умна жена добре разбирала, че това е единственото средство да запази властта и кратко за това била готова на всичко. Не станало нужда дълго да се уговарят един друг. На 20 септември 963 година в новия храм станало тържественото им бракосъчетание. Фока бил на седмото небе. Той като че ли наново оживял и почнал да се наслаждава на живота, забравил увлечението си в аскетизма, мистическите си мечтания и обещания и цял се отдал на блаженството, което изпитвал с обладаването на Телфано. Но другарите му монаси не забравили като него миналото. Когато в уединението си фатуната на Си узнал за бракосъчетанието на царицата, Излаган в надеждите си и дълбоко възмутен, той незабавно пристигнал в столицата. Приет от царя, той със свойствената му откровеност започнал тежко да го опреква, че не сдържал обещанието си и със своя брак създал съблазъм. Фока се стараел да успокои разгорещения монах. Обяснил му, че съвсем не за удоволствие се е възкачил на престола, кълнял се, че той има намерение да живее Стеофану като брат и щом държавните дела му позволяват. Ще свали от себе си властта и ще се заседи в манастир. Към тия хубави думи прибавил и ценни подаръци и Атанасий и по се върнал в Света гора. Столицата бре на царицата изумило всички и станал небивал скандал. Патриарх Полиевт, както споменахме по-горе, бил човек добродетелен, суров, освободен от всичко светско, предан единствено на интересите на поверената му църква. в на която той посветил цялата си несъкрушима енергия, с нищо неопределимата си упоритост и страшната безразборност в средствата. Още щом станал патриарх, първата му работа била да прочете строга присъда над Константин VII, колкото и набожен да бил той и колкото и усърдно да спазвал религиозните обреди. Сега суровият и непреклонен начин на мислене у патриарха се проявил с още по-голяма сила. Той не хранел враждебни чувства към Никифор и не мислял да се противопоставя на узурпатора. Напротив, в дните на революцията той се проявил като привърженик на Фока и поведението си много помогнал за падането на Вринга и за победата на Фока. Но той смятал, че бракът на вдовстващия цар и също вдовстващата царица е нарушение на каноническите правила и за това, когато царят съгласно църковния устав влизал в царските двери, за да се причести със света. Тайни, патриархът го отстранил от приемане на еферистията и като епитимия го подложил на църковно покаяние в продължение на една година. Възмутен от такава обида, царят все пак се подчинил на патриаршеското решение. Но скоро изникнало ново затруднение. На царя било съобщено, че царят бил кръстник на едно от децата на Телфано. Според църковните правила, тоя вид духовно родство съставлявало безусловна пречка за сключването на брака и за това патриархът без заобикалки предложил на фока или разтрогване на брака, или отлъчване от църквата. За един искрено вярващ човек, какъвто бил фока, такова едно заплашване било особено тягостно. Но страстта надделяла над религиозното чувство. Никифор рязко отказал да се разведе с теофану като не се страхувал дори да се стигне до скъсване на отношенията между държавата и църквата. Нещата все пак се уредили. Намерил се един свещеник, който се заклел, че кръстник на царското дете бил не сам царят, а бащата на царя, Варда. Пориевк знаел, че това е лъжа, но изоставен от всички, дори и от подведомственото си духовенство, се подчинил на необходимостта и се престорил, че вярва на тия показания. И като не очаквал от никъде поддръжка, той не настоял даже да се изпълни епитимията, наложена на царя за встъпването му във втори брак. Царят бил не по-малко засегнат от удара, нанесен на достоинството му и от посегателството върху брака му. Той не простил на патриарха за неговата неуместна намеса, а и Теофано от тогава започнала да ненавижда патриарха не по-малко от съпруга си. Резултат от цялата тази история било разпространяването сред народа на неприятни слухове за царя и царицата. Няколко години по-късно Луит Бранд, който предава слуховете, разпространени през това време в Константинопол, направо казва, че бракът на Никифур бил кръвосмешение. 18. Специална дреха, която носят калогерите, обречени на много строг живот. Б. П. Р. Трети. Той е неподходящ брак, чието начало било толкова печално, не обещавал да бъде щастлив, както в действителност и станало. Ние имаме твърде оскъдни сведения за подробностите, които запълвали през следващите 10 години интимния живот на царската двойка и за ролята която Телфано, толкова предпазлива и ловка, играела в този живот. За тях можем само да се досещаме. За това се ограничаваме само да съобщим в основни линии събитията, завършили с трагична катастрофа. Страстно влюбен, опиянен от красотата, на Теофано, царят, според свидетелстването на историка Лавдякон, правил за нея, повече, отколкото позволявало приличието. Този порано пестелив, сериозен, суров човек обсиквал красавицата царица с безумни подаръци, най-разкошни облекла, редки скъпоценности, заобикалял я с най-изтънчен разкош. Доставил и кратко огромно богатство, като и кратко приписал обширните си владения от земи и великолепни вили. Страстта му била толкова силна, че той не можел дори за малко да се отдели от нея. Когато в 964 година тръгнал на война, той взел със себе си и Теофано и може би за пръв път през целия си войнишки живот изведнъж прекратил похода, за да се види с нея. Но всъщност този стар войник не успял да изпълнява дълго ролята на любовник. След кратковременното увлечение в своята страст другата му любов, войната пак завладяла душата му и ние го виждаме всяка година да се сражава на границите на империята с араби, българи, руси. Но сега той не вземал вече с себе си Теофано. Държавните работи започнали да му тежат и той се отнасял към тях вече не с такова усърдие. Поради това този обожаван преди монарх започнал все повече и повече да губи симпатиите на населението. Народът, отрупан с данъци, робтайл, духовенството, чието привилегии се кратил, монасите, чието землени владения смятал да намали, не скривали неудоволствието си, патриархът бил в открита връжда с царя. Столицата избухвали въстания. Никифор веднъж бил подложен на оскърбление от страна на народа, замервали го с камъни и въпреки хладнокръвието, което показал в случая, той лесно можел да изгуби и живота си, ако не били приближените му, за да го отведат на време. Най-после той бил отново обхванат от предишните пориви на религиозен мистицизъм, станал тъжен и не лягал да спи в царското легло, а някъде в някой ягъл върху послана кожа от пантера, подложил под главата си пурпурна възглавница, отново започнал да облича на голо тяло твърдата власеница на Чичо Малейн. Душата му била неспокойна, смутена, заета. Започнал да се страхува за живота си и своя Боколионски дворец превърнал в същинска крепост. И все пак продължавал да обожава съпругата си и се подчинявал на влиянието и кратко повече, отколкото благоразумието позволявало. Но между суровия войн и изящната царица се забелязвало вече пълно неразбирателство. Той и кратко омръзнал и тя започнала да скучае, а това влечало тежки последици. Никифор имал племенник, Йоанн Симиски. Той бил вече 40 годишен, дребен. Ностроен и много изящен. Светът на лицето му бил бял, очите сини, златисти коси окражавали лицето му, брадата му била руса, носът малък, погледът смел и пред нищо и никого не се смущавал. Силен, ловък, похватен, благороден и щедър, при това малко голей джия, цимисхи притежавал всички качества да се харесва на жените. Много естествено е, че той заинтригувал скучаещата царица. И страстта, която я завладяла тогава, я подтикнала към престъпление. Симисхи бил честолюбив и силно се възмутил срещу Чичо си, който за една негова несполука го сменил от длъжността командващ източната армия и му предложил да се оттегли във владенията си. Той решил да отмъсти на Чичо си за тая обида, която смятал за незаслужена. Теофано започнала да изпитва към Никифор отвращение. Предишното другърско отношение към него се сменило с подозрение, а после и с озлобление. Тя даже смятала, че нейният живот и животът на синовете и кратко се застрашава от някаква опасност от страна на Фока. При това тя не можела да се примири и с разделата с любовника си. Изглежда, че Цимисхи бил единствената нейна любов през целия и кратко живот. При тия условия малко по малко я завладявало решението да извърши и най-ужасното престъпление. След като се върнал от Сирия в началото на 969 г. Никифор бил измъчван от тежки предчувствия. Той виждал навсякъде около себе си заговори. Смъртта на престарелия му баща, Кесар Варда Фока, увеличила още повече тегата му. Независимо от това той продължавал да обича Телфано, която коварно използвала влиянието си над него, за да върне от заточение Цимисхи. Тя доказала пред Никифор колко обидно е да се лишават от услугите на човек като Цимисхи и за да пропади от душата на Никифор всяко подозрение, което може да подбуди ходатайството и кратко, му казала, че иска да го ожени за една своя роднина. Както винаги, Никифор отстъпил на желанието на царицата. Тя само това чакала. Цимисхи се върнал в столицата и благодарение на ловко устроеното посредничество на придворния щат на царицата, той имал чести свиждания с нея даже в самия дворец, нещо, което Никифор дори не подозирал. Любовниците решили да убият царя и започнали сериозно да се готвят за това. Между недоволните генерали Цимисхи намерил съучастници, които присъствали на съвещанията между Цимисхи и царицата. Със съдействието на вярната на Теофано прислуга много въоръжени заговорници, преоблечени като жени, били въведени в двореца и настанени в женското отделение. Това станало на 10 декември, а през нощта се предвиждало да се изпълни замисленото, разказвала в дякон, който ни е оставил подробно описание на катастрофата. Царят обаче получил тайнствено предупреждение, че в двореца му се намират заговорници и за това заповядал на един от офицерите си да направи обиск в женското отделение на двореца. Или обискът бил направен небрежно, или просто не са се постарали да намерят заговорниците, но обискът не разкрил нищо. Настъпила нощта, а Ацимисхи го нямало още, за да ръководи извършването на убийството. Заговорниците започнали да се страхуват. Ако царят се затвори в стаята си и стане нужда да се разбива вратата, той ще се пробуди и нещата няма ли да завършат с неуспех. Телфано с възмутително хладнокръвие се заловила да отстрани това препятствие. Късно през нощта тя отишла при Никифор, приятелски разговаряла с него и под предлог, че иска да навести живеещите в двореца бълберки, излязла, като му казала, че скоро ще се прибере. За това помолила мъжа си да не затваря вратата, която тя сама ще затвори, като се върне. Никифор нищо не възразил, а като останал сам, прочел вечерната си молитва и после заспал. Ударило 11 часа през нощта, валяло сняк и над босфора вилнела силна буря. До брега, където се издигали стените на Боколянския дворец, се доближила лодка, от която слязал Цимисхи. С помощта на кошница, спусната, с въже, той се добрал до женското отделение, където с нетърпение го очаквали заговорниците, начало на които той се вмъкнал в покоите на царя. На първо време те се объркали, като видели празно леглото на царя. Но един е внух, служител в женското отделение, който знаел привичките на царя, им посочил последния който спял в един агъл върху кожа от пантера. С бесен вик заговорниците го заобиколили. От шума царят се пробудил и се изправил на крака. Един от заговорниците с удар на меч му разцепил черепа. Облян в кръв, царят произнесал, «Белбородице, спаси ни!» Но без да обръщат внимание на молитвите му, го повлекли към цимисхи, който го обсипал с улични и му брадата. По примера на предводителя си и другите заговорници стръвно се нахвърлили върху положивия в предсмъртних харкания цар. С един ритник Цимисхи го претъркорил на земята и му нанесъл втора рана по главата. Най-после един от убийците довършил делото. Царят лежал мъртъв, потънал в собствената си кръв. При шума от схватката войниците от дворцовия караул се притекли, но било вече късно. Показали им през прозореца окървавената глава на царя, осветена с факли картина, която отнела от тях всякакво желание да се съпротивляват на убийците. Народът последвал примера на царицата си. Той се подчинил на цимисхи и го провъзгласил за цар. Четвърти, Теофано, която подготвила цялото убийство и дори насочвала ударите на убийците, разчитала да се възползва от плодовете на това убийство. Но историята е понякога нравоучителна и сама Телфано трябвало да изпита това. На патриарх Полиевт още веднъж се удало случай да покаже несъкрушимата си твърдост. Спокойният цар той наистина бил във връжда, но когато Цимиски се явил пред вратите на храма, света София, за да надене на главата си царската корона, упоритият отец не го пуснал в храма, понеже бил опръскан с кръвта на своя роднина и цар. Той му заявил, че не може да влезе в храма, преди убийците да бъдат наказани и теофано отдалечена от двореца. В избора между престола и любовницата Цимисхи не се поколебал нито за миг. Забравил всякакъв срам. Той отрекал участието си в престъплението и за своя оправдание издал съгласно искането на патриарха съучастниците си и пожертвал Телфано. Тя мечтаяла да стане жена на любимия човек и да сподели с него толкова близката до сърцето и кратко власт, а любимият е принесъл в жертва, като я заточил в манастира Проти, на един от принцовите острови. Но енергичната, уверена в магията на своята красота, Телфано, тя била едва 29 годишна, не могла да се примири с постигналата я участ. Няколко месеца по-късно тя избягала от заточението си в църквата, света София. Дали разчитала на любовта на любимия си или се надявала, че след отстраняването на преградите благодарният си мисхин няма да я отхвърли, или вероятно е била измамена от надеждата, че с неотразимия поглед на своите прекрасни очи тя пак ще го покори? Много е възможно, но всемогъщият министр на новия цар, Василий, се показал достатъчно храбър, за да даде решителен отпор на опита на преластителната интригантка. Като нарушил неприкосновеността на обежището, каквото света София давала на преследваните, той заповядал на сила да я отдалечат от църквата и да я заточат в един от далечните манастири на Армения. Преди да тръгне на заточение, тя успяла да издейства разрешение да се види за последен път с човека, за когото направила толкова жертви и който така жестоко е измамил. Това последно свиждане, на което предпазливият Василий изчел за своя длъжност да присъства, трябва да е било много бурно. Теофано жестоко обвинила цимисли, после в бесен припадък се нахвърлила с юмруци върху Василии. Станало нужда с сила да я изведат от приемната зала. Нейният живот за света бил свършен. Какво станало с нея в печалното и кратко изгнание? Как страдала тя в далечния манастир, далеч от блясъка на двореца и царския разкош, с злоба в сърцето за разбитите надежди и със съжаление за изгубената власт? Това не знаем. Във всеки случай, дори да е била виновна, тя тежко изкупила вината си. Шест години се мъчила в уединение, докато Цимисхи умрял. След смъртта му през 976 година и кратко било разрешено да се върне в столицата при синовете си, достигнали пълнолетие и поели вече браздите на управлението в своите ръце. Но зато или, че гордостта и кратко била наранена, или защото честолюбието и кратко огаснало, или което е най-вероятно, самогъщият Василий бил поставил такова условие за възвръщането и кратко че тя не можела да играе вече никаква роля в управлението. Умряла забравена от всички в двореца, неизвестно даже и кога. По такъв начин до самия край на живота и кратко съдбата на тая честолюбива, преластителна и коварна царица крие в себе си нещо загадъчно и тайнствено. Михаил Псел, византийски философ и държавен мъж от 11-ти Справо гърците имат култ към своето средновековие. Тоя е период е преходен и чрез него модерна Гърция се свързва с цяла Европа. Връзката, която се единява настоящето с миналото е дори по-очевидна, отколкото о който и да било друг европейски народ. Никой народ в продължение на повече от 30 века не е оставал така верен на себе си, както гръцкият. Колко преобразования сме преживели ние, французите, Б. пръ, през един много по-кратък период, редят се гали, римляни, а французите идват едва след деветив. Ние говорим за келтски и латински наречия, но колко промени е претърпял самият френски език. Ние сме неолатинци, както поданиците на крал Георги са неогърци, но все пак гръцкият език на един латински работник си е гръцки език. Както казва Шерангабе, днешният език е езикът на ксенофонт, на плутарх, на лукиан и на евангелията. Не само гърците, но и всички народи от източна Европа се интересуват живо от византийските летописи. Харвати, сърби, българи, румънци намират в тях всички най-важни факти за своите предеди а също и историческите основания да заемат земята, в която живеят. Може да се каже, че научните трудове на гърци, руси и на другите славяни извадиха византийската история и с областта на чистата наука и я наредиха между живите истории. Дъхът на националните страсти оживи този прах и предизвика възкресение. Там, където ние дълго време виждахме разпокъсване и упадък, наследниците на Византия виждат създаването на модерни народи. Сега вече не съществува Долната империя, както по времето на Лебо. Днес имаме гръцко-славянско средновековие, което е толкова плодовито, колкото и латино-германското. Пъкинали по този начин пред нас се възкресява една голяма страница от вековната история. Византия е била един от най-главните органи за развитието на човечеството, тя е била необходимата връзка между Азия и Европа, между античния и модерния свят. Чрез нея можаха да минат в Европа идеите и науките на персийците, на арабите и на китайците, чрез нея можаха да се запазят традициите на класическа Гърция до момента, когато италианци и французи успяха да ги отделят от варварството. От 2 до 16-ти никой народ не е имал такава висша историческа мисия, както гракоримляните в Константинопол. На два пъти в навечерието на кръстоносните походи византийската монархия блести. През 9 и ексва царува македонската династия, прочута с законодателя Василий Ай, Сучените учените принцове Лъв VI и Константин VII Багренородни, с Никифора и Фока, който продължава офанзивата против арабите, с Йоан Айцимисхи, победителя на русите, с Василий II, българо-убиеца. От 11 до 12 ф. царува династията на комнините, от която много принцове по край храброста, възхвалявана дори и от нашите кръстоносци, проявяват дипломатически способности на истински линия. Между Василий II българообиец и Алексей Комнин има една потъмна епоха, през която не виждаме големи имена, нито пък велики подвизи. Но все пак дори и през тази печална епоха Източната империя е вярна на своята двойна мисия да поддържа в бунтовния изток сянка от някогашния римски мир, който е осигурявал непрекъснатото развитие на гръцката цивилизация. През тази епоха живее един човек, който олицетворява в себе си качествата и грешките на гръцкия дух, това е Михаил Псел влиятелен държавен мъж и плодовит писател. Неговото име отдавна е знаменито, но ние познаваме характера и историческата му роля само благодарение на някои публикувани трудове. Учените от 17-ти като виждали колко много са съчиненията, приписвани на Псел, като забелязали, че те се отнасят едновременно и до политика, и до астрономия, и до медицина, и до музика, и до теология и че образуват нещо като обширна енциклопедия, не са могли да си представят, че са дело на един и същи човек, за това те са допуснали заедно салатил съществуването на двама, трима, а дори и на четирима с това име. Всъщност, съществували са само двама, но ние ще се занимаем само с Псел от Константинопол, който е бил велик учен, в и на 11 век. От него има оставени стотина къса върху най-разнообразни теми. Купища писма, речи, стихотворения и най-после една, история, която носи съвсем личен характер на мемуари. Тази огромна литературна работа, която е вървяла заедно с един крайно деятелен живот, ни напомня за Волтер. Разбира се, далече е византийският философ от 11 стиф от парижкия на 18 ти твърде очевидна е расовата разлика, разликата в епохите и цивилизациите. Но все пак ние виждаме доста големи прилики между тях. Подобно на Волтер и Псел пише стихове, но обича да разсъждава и за физиката. Като него той опитал от всичко. Като него и той имал саркастичен характер и всестранно любопитство. За своя си век той е бил смел мислител и философ-прообразовател. Той е бил министър или довереник на четирима императори и на три императрици, писател и великоратор. Бил е в контакт с всички държавни мъже и всички умствени работници от епохата. Неговите брошури, речи, кореспонденцията му, неговата история, която аз бих нарекал мемуари за историята на неговото време. Представляват най-богатият извор за осведомяване за цялото политическо и умствено движение на 11 век, детство и възпитание на Михаил Псел. Константин Псел, той се кръщава Михаил, след като се покалугерява, се е родил в Константинопол през 1.018 години намираме много ценни сведения за неговото семейство в надгробната реч, която той посветил на майка си. Той ни съобщава, че неговият баща произлиза от род, който дал на Византия патриции и консули. Както бил случаят с много византийски благородници, богатството му не отговаряло на неговия происход. Гръцките благородници не са имали пред на западните. И за това бащата се заел с търговия, за да изкарва прехраната на своето семейство. С няколко черти Псел е нарисувал бащиния си портрет. Той беше прост и честен човек и без да бъде женствен, цял бе изпълнен скротост и доброта, гневът не го завладяваше, ударите на живота не го тревожеха. Аз не го видях никога нито да се ядоса, нито да се разтревожи. Никога той не се увличаше до толкос, че да удари човек или да заповяда да го ударят, душата му беше винаги чиста, той не обичаше да говори много, но когато случаят го изискваше, говореше твърде приятно. Беше работлив дори до крайност, не беше слуга на никого, но когато намисляше нещо, извършваше го сам, без да прибягва до помощта на когото и да било. Той премина живота си леко, без да направи нито една фалшива стъпка, с винаги равна походка, подобно на зехтина, който тече безшумно. Тялото му приличаше на Кипарис с изправено стебло и с правилно развити клончета. Той имаше хубави очи и весел поглед, изражението му беше привлекателно и приятно, веждите му не бяха вдигнати и нахални, а прилично очертани и правилни, което свидетелстваше за прямотата на неговото сърце. Само като го погледнеха, дори без да го чуят как говори. Преди да го видят на работа, уния, които претендират, че са физиономисти, биха могли да открият неговите скрити добродетели и да провъзгласят, че в наше време той е бил нещо като искра на античната простота. Ако някой поиска да нарисува портрета му, може да вземе за модел мене, защото аз съм се отдалечил много от майчиния си род и приличам на баща си, както орлето прилича на орела, както сянката прилича на тялото. И така, в портрета на бащата ние трябва да търсим портрета на самия псел. Той е бил също така висок и строен, веждите му са били добре очертани и погледът бистър. Нека прибавим към това орловия нос, човка на хищна птица, с която са се подигравали неговите неприятели. Той имал вида на честен и наивен човек, което сигурно му е помагало много в неговите хитрости на дипломат. Ние само трябва да се очудваме, че добрият човек, който преминал живота си, като зехтин, който тече безшумно, е имал за син най-буйния, най-вриятелния държавен мъж през един който е бил и твърде голям интригант. Как така този честен буржуа, не особено разговорлив, е могъл да роди най-словоохотливия от ораторите и най-плодовития от писателите? Щом като Псел прилича на баща си телесно, сигурно в духовно отношение той е бил портрет на своята майка. Последната е притежавала всичко, което липсвало на нейния мъж. Тя наистина е била мъжът в къщи и нейният съпруг е бил твърде щастлив, че е имал такава жена. Божието провидение му бе дало за съпруга неподчинена, не помощница, но началничка, която имаше и инициатива за всички велики неща. На нея дължи Псел отчасти това, което е имал. За това именно той е държал надгробна реч за майка си, а не за своя баща. И ако споменава за него, прави това с извинение, сякаш се касае за някакво отклонение. Съобщенията на Псел в тоя странен панегирик ни позволяват да проникнем във вътрешността на едно византийско семейство. Да седнем при огнището на един благородник или по-скоро на един дребен буржуа в Константинопол. Би помислил човек, че се намира в някоя къща на ул, Сен-Дени, или в квартал, Маре, в Париж. Съпругът, почтен, дребен търговец, е по характера апатичен и свенлив, жената има инициативи и взема решения за двамата. Тя се гордее със своите деди и има амбиции за сина си. Тя са сънища, които и кратко предсказват най-хубаво бъдеще за това дете. Никой народ не е сънувал толкова много, колкото византийците. А понякога и сънищата са се сбъдвали. Мнозина са мечтаяли за императорска власт и примерите на великите похитители на трона като Юстиниан, Лъф и Савриец и Василий Македонеца са укоръжавали твърде много всички. Дали майката на Псел в своите амбициозни мечти се е издигала толкова високо? Нейният син не ни съобщава това. Пък и дори под трона във византийската иерархия е имало хубави места които са можели да задоволят амбициите и кратко за нейния син. Когато Псел вече на 8 години завършил първоначалното училище, роднини и приятели, събрани на семея съвет, решили да го дадат на занаят, който можел да му помогне скоро да си изкарва прехраната. Но майката протестирала и се позувала на своите сънища и на предсказанията за бъдещето. Добрите родители, суеверни като всички византийци, били принудени да се съгласят. Псел продължил образованието си, но при слаби доходи на семейството, при малки печал би от дребната търговия. Колко много решения си е налагала амбициозната майка на себе си и на своя кротък съпруг, те били възнаградени от успехите на детето. Изглежда, че в средните училища на Константинопол се е учило много, тъй като Псел е знаел цялата и ряда изуст и е можел да обяснява нейната прозодия, тропите и всички поетически фигури. Когато се прибирал вкъщи, Майка му се заемала с подготовката на неговите уроци. О, майко, провикна се псел, ти не стоеше при мене само като мъдра съветница. Ти беше моя помощница и моя вдъхновителка. Ти ме разпитваше, какво съм вършил в училище, какво са ни учили учителите, какво съм научил от своите другари. После ти ме караше да разказвам уроците си и би казал човек, че за тебе нямаше нищо по-приятно от това, да слушаш уроци по правопис, по стихотворство, уроците за съгласуването на думите или по синтаксис. Още те виждам със сълзи на възхищение как ти бодърстваше заедно с мен късно в нощта, отпаднала за сън на леглото си и ме слушаше как разказвам, като ми вдъхваше кураж и постоянство повече, отколкото ми нерва на диомет. И тогава са се случвали трогателни сцени, които сякаш са заети от строгия и трудолюбив живот на нашата дребна съвременна буржуазия. Тази майка не е билата и образована, че да може да ръководи детето си по всички пътеки на науката. Нейното естествено чувство, женската и кратко тънкост, често пъти се смущавали при някои трудности. Учител и ученик се поглеждали еднакво смутени. Но ето в какво се състояла разликата между Париж и Византия, тогава, продължава Псел, тя издигаше ръце към Бога, одреше силно гърдите си и молеше небето да ми прати своята светлина. Не само Псел е възхвалил тази чудна жена. Дъщерята на императора Ана Комнина ни я показва също така просната в църквата на Божията майка, прекарваща в дълги бдения и молитви за своя син. Аз направих към теб двоен дълг, казва също така Псел. Ти не само ми даде живота, но освети ума ми със светлината на науката. Ти не се съгласи да оставиш това само на учителите и поиска да сееш сама просвета в моето сърце. От ученик Псел станал студент. За нещастие той имал лошата съдба да попадне точно в периода на умствения опадък, който се простира от царуването на Константин VII Багренородни до Константин Мономах. Големите учебни заведения, основани от първия, били западнали. Правителството не правило нищо за висшето образование и учителите са били принудени да живеят от своето учение. Нито гляскавите разположения на младия ученик, нито молбите на неговата майка, нито предсказанията за бъдещето не са могли да заместят заплатата на учителите. Истинско нещастие било за нея, когато синът и кратко се принудил да прекрати учението си. Но какво да се прави? Семейството било бедно и Михаил имал по възрастна сестра, която обичал, но на която трябвало да се направи зестра. Той се принудил да стане писар при едно високопоставено лице, което отивало в една западна провинция да заеме поста на съдия. Тогава за пръв път, забелязва нашият гражданин, домосед като парижки буржуа, излязал за пръв път от града, аз можах да видя стените и кулите. за пръв път, мога да кажа, видях полето. Тогава той е бил на 16 години. Едва напуснал Константинопол и родителите му изгубили дъщеря си. При тая жестока мъка единственото тяхно утешение е било, че ще могат да повикат отново сина си. Паричните и семейните причини които ги бяха принудили да го отдалечат, вече не съществували. Имало място за него в тяхното печално домашно обмище. Писмото, което те му написали, не съобщавало нищо за нещастието. Дори те му пишели новини за неговата сестра, както обикновено. Те искали лично да го подготвят, за да понесе по-реко печалната новина. Обаче случаят разпоредил съвсем друго нещо. По този въпрос аз оставам да говори самият псел. Приятно е да видим в това сърце, на пръв поглед изсъхнало от много учение и от старателни политически грижи, такъв пристъп на искрена скръб. Приятно е също така да видим под формализма и надутия стил, които характеризират византийския живот, днешната същност на човешката природа, току-що бях преминал крепостните стени. Влязох в града и се намерих при гроба, където почиваше тялото на сестра ми. Так му беше седмият ден след погребението и кратко и много наши роднини се бяха събрали там. За да оплакват покойната и за да утешават майка ми. Аз познах между тях един добър, безхитростен човек, който знаеше милата хитрост, с която моите родители ме бяха повикали. Аз го попитах за баща си и майка си, и за някой от своите сродници. Без заобикалки той ми отговори съвсем направо. Баща ти оплаква гроба на дъщеря си, майка ти е до него и е неотешима, както знаеш за нещастието си. Той каза тия думи и аз не мога да изразя това, което почувствах. Като че поразен от небесен огън, паднах от коня си безжизнен и безгласен. Вдигна се шум около мен и родителите ми разбраха. Плачът започна още по-силно заради мен вече, подобно на незагасен съвсем огън, разпален бързо от подухване на вятъра. Те ме погледнаха подплашени и за първи път майка ми се осмели да вдигне покривалото си, без да се грижи, че ще изложи лицето си на мъжки погледи. Наведоха се над мен, всички искаха да ме докоснат, мъчеха се да ме съживят с риданията си. Вдигнаха ме полумъртъв и ме отнесоха при гроба на моята сестра. Трябва човек да чете много летописци, за да намери едната и характерна за византийските нрави картина. Ясно е, че дори в Константинопол между образованите се спазвали старите гръцки народни обичаи. Виждаме, че семействата се събират на определени дни, за да импровизират по гробовете уния оплаквания, които цариците и принцесите на умир. Есхил и на Софокъл произнасят върху безжизнения труп на патрокал или Полинис. Този обичай се среща днес само между селените на известни кантони. Интересно е, че го виждаме през 11-ти в столицата на империята. Тези стари обичаи, които са останали въпреки влиянието на римските нрави и на православието, са налагали на изкуствения и изтънчен византийски живот един национален, селски дори, много определен характер. Тогава са съществували нещо като две противоположни цивилизации, едната изкуствена и космополитна, другата народна и еринска. Контрастът на двата елемента изпъква още по-ясно, когато виждаме Псел, бъдещият философ и министър, сам да пее надгробни песни, както би направил и последният пелопонески селянин, да импровизира оплакване, което напомня традиционните обреди и изрази и през това време неговите роднини, събрани около му, да стенат в хор и с тия си римувани оплаквания да правят мрачен аккомпанимент. Разбира се, в неговата импровизация има следа от надутия стил на времето, но ние не можем ясно да разберем дали това се дължи на изкуствеността на литература, или пък на странния характер на примитивната поезия. Що му творих очи и видях гроба на сестра си, разбрах цялото нещастие и като се съвзех, аз пролях върху нейния прах в по бребално разливане, потоци от сълзи. О, моя сладка приятелко, извиках аз. Не я смятах само като сестра, наричах я с най-нежни и най-предани имена. О, чудна хубост, несравним човек, безпримерна добродетел. Хубава статуя, надарена с душа, сирена на красноречието, непобедима грация. О ти, която си всичко за мен и нищо повече от моя душа, защо си отиде и остави брат си? Как можа да се отскубнеш от този, който отрасна с теб? Как можа да се примириш с тази жестока, раздяла? Но кажи ми, кой дом те е приел, къде почиваш ти, сред какви вади, какви хубости и какви градини радват очите ти? Кое е щастието, което ти предпочете пред моя поглед? Кои цветя те съблазниха, кои рози, кои шепнещи поточета, кои славеите пленяват със своите сладки песни и кои штурци с концертите си. Можем да сравним последните думи на Псел с погребалните песни, събирани напоследък във всички страни на Европа, където този обичай е бил запазен. От тях се вижда как византийският студент е спазил буквално селската традиция. От тия пентима можем да си представим живота след смърта така, както са си го представили класическите поети. И тук виждаме нещо като елисейските полета с техните сенки, рози, водопадчета, славеи. От тия представи липсва християнският дух. Но покрай това поетическо езичество винаги е личало влиянието на православната църква, на християнския аскетизъм. Византийският живот е представлявал пълен контраст по разнообразие и сложност, макар че някои повърхностни писатели го характеризират само с една дума. При същия този гроб, където се чуват езически песни, Псел намира майка си която в своето отчаяние се отдава на Бога. Виждаме я облечена в черно расу на монахиня, хубавите и кратко руси коси са паднали под свещените ножици, нейното лице е покрито с було. И отдавна впрочем това е било най-скъпото, най-милото и кратко желание, тя се е стремяла към този мирен живот, изпълнен с Бога. Тя мечтаеше силно за дрипавите дрехи и за монашеския пояс, тя искаше да измъчи тялото си, да израни коленете си от коленичене, да изтърка ръцете си, Пръстите си от свиване за молитва. Да живее съвсем чиста заради Бога на чистотата, тя се настанила в един манастир близо до гроба на своята любима дъщеря, оплаквала покойната и се молела на Богородица да запази сина, който и кратко оставал. С обикновеното си покорство нейният мъж последвал примера и кратко, подобни оттегляния са били нещо обикновено в Константинопол. Всеки дизантиец е бил нещо като мирски калугер, който чакал само случай, за да постъпи в манастир. След един повече или по-малко изпълнен с труд живот той се оттеглял в манастир подобно на парижкия буржуа, който след като продава предприятието си се оттегля на село. Манастирът е бил обикновеното обежище за чиновници и за войници, той е бил задължителен приют за кортизани в немилост, за свалени императори, за вдовици и императрици, за императорски принцеси, които не са си намерили мъж. За манастирите тогава не са имали такава страшна представа, както у нас, най-вече от революцията на сам. Не се е издигала голяма преграда между светския живот и живота в манастира. Хората са влизали там и после са излизали. Самият Псел ни дава пример за това. Майката на Псел, след като станала калугерка, не изоставила сина си. Настанен близо до манастира, Михаил продължил учението си. Следвал уроците на най-бележитите професори и вечер отивал да работи при своята майка. Липсата на пари го принудила за втори път да поступи на служба. Той тръгнал на път заедно с един бирник, който заминавал за своя участък в Месопотамия. Но Константинопол упражнявал върху него голямо влияние. За него, както за много наши парижани, пространството, затворено между известни улици, съставлявало цялата вселена. Той бил роден византиец и провинцията е била за него нещо като заточение. Той е чувствал, че само в Константинопол ще може да попълни образованието си и че само там съдбата ще може да изпълни своите обещания за бъдещето, взети под внимание от него. Псел се върнал след кратко отсъствие. Почитан от своите професори, уважаван от другарите си, скоро той придобил известност между учениците. Той се свързал с някои благородни свои съученици, като Константин Дука, чиято протекция един ден му става полезна. Но също така и с ученици. Еднакво бедни като него, скромни, стипендианти като Йоанн Ксифирин Трапезунски или Константин Ликудис, които с труда си по-късно се издигат до първите стъпала на църквата и на държавата. Във Византия, както и у нас, не само младежи от благородни семейства успявали да изпъкнат, а по-скоро дребни благородници от средната класа, потиквани към работа от необходимостта, от силното желание да се издигнат и поради бедността на родителите си. Псел завършил философия и поискал да учи право, което му откривало достъп до подоходна кариера. Понеже нямал възможност да плаща уроци на професорите си, той се споразумял с студента Ксифирин, който вече изучил право и искал да изучава философия. Двамата приятели организирали нещо като взаимно обучение, Ксифирин станал ученик на Псел по философия, а Псел ученик на ксифирин по право. И двамата са правили чест на учителя, който се занимавал с тях. Философията издигнала единия до трона на патриарха, а правото довело другия до Министерския съвет на империята. През това време Псел е могъл да дебютира като адвокат и лекотата на неговото слово и духовитият Мун го направили веднага прочут. Скоро той преминал на държавна служба. Псел министър на Константин Мономах. През това време империята представлявала интересна картина. След Василий и Македонеца се забелязал известен напредък в политическите идеи. Нечувано нещо до тогава. Но пет поколения императори предавали властта от баща на син, без да се появи какъвто и да било спор, Василий, лъв философ, Константин VII Багренородни, Порфирогенет, Роман II, двамата братя Василий и Константин VIII. Един нов закон за публичното право започва да се установява на практика, законът за монархическата устойчивост и за уредената наследственост. Разбира се, през това време все пак царуват императори, които не са от кръвта на Василий. Роман Лакапин по време на малолетството на Константин Порфирогенет, Никифу Райфока и Йоан Айцимисхи по време на малолетството на Василий II, но все пак тяхната узурпация е била нещо като преклонение пред законността. Те са царували, но са почитали правото на младите престолонаследници. Царували са по-скоро от тяхно име и като съдружници в управлението, те били само техни короновани настойници. Тия скропули на натъпените императори засирили у народа почита към кръвта на Василий и създали нещо като монархическа религия. Последният от македонските императори Константин VIII не оставил мъжки наследници, но принципът на наследството е бил вече така здраво установен, че тронът преминал без спорове в ръцете на двете му дъщери, Зоя и Теодора. Теодора пожелала да запази девствеността си, а Зоя, която показвала същите склонности, в крайна сметка се омъжила. Тя дори се омъжила няколко пъти въпреки църковните канони и въпреки видимата строгост на византийските нрави. В този момент македонската династия се съюзявала с цяла редица чужди на нея императори. Само че докато Роман Лакапин, Фока и цимиски се царували като настойници на младите принцове, Роман Аргир, Михаил Пафлагониец и Константин Мономах вземат последователно трона като съпрузи на Зоя. След като короната стигнала до там, византийската империя станала истинска гинекократия. Принцовете са прузи управлявали, но порфирогенетката царувала. В апартаментите на мъжете стояла силата, а в апартаментите на жените са били правото и законността. Гинекият създавал и свалял императори. Зоя, принудена поради тогавашните нрави да живее отчелнически, подобно на атинските матрони в древността и на болярките и московските царевни през 16 ти била винаги обкръжена от евноси, калугери и смешници. Тайните на този християнски харем, който вече загатва за султанските хареми, ни бяха слабо познати преди публикацията на мемуарите на Псел. Посветен като министър във всички интриги, той ни ги открива любезно и деликатно. По свободата на неговия език и остротата на физиологическите му бележки са ново доказателство, че смелата наивност на античните времена е вървяла успоредно с византийската свенливост и изтънченост. Зоя била вече стара мома, когато баща и кратко Константин на смъртно легло заповядал да повикат Роман Аргир и му предложил едновременно трона и ръката на тази принцеса. Роман бил вече женен за жена, която обичал, и тази вече 45-годишна порфирогенетка не го привличала. Той поискал да се отърве от двойната чест, която му предлагали. Умиращият император му оставил да избира между сватбата и насилственото ослепяване, той се оженил. Царуването на Роман III продължило само 5 години. След като Зоя се омъжила, веднага си намерила любовник, Михаил Пафлагониец. На принца съпруг започнали да дават систематично отрова и понеже той динеел и все пак не умирал, задушили го в банята. Пафлагониецът го наследил под името Михаил IV. Всички приели свършения факт, нали законната наследница на престола е била свободна да го раздели с когото си иска. Скоро Михаил IV истинал към жена си и започнал да я гледа с недоверие. Но, пише Псел, не мога нито да я похваля, нито да я укоря за това. Разбира се, аз не одобрявам човек да бъде неблагодарен към благодетелката си, но все пак мога ли да го укоря заради неговия страх. Да ни би тя да му приготви същата съдба, както на първия си мъж. Михаил IV назначил за министър Константин Ликудис и последният се побрижил за кариерата на бившия си приятел Псел. Най-напред той го назначил за съдия в Филаделфия, после го повикал в неговия любим Константинопол и го назначил в двореца за държавен подсекретар, 19. През едно 0, 4, години Михаил IV, измъчван от обризения на съвеста и поради страха от отрова, отвратен от империята и от жена си, обръснал главата си и поступил в манастир, 20. Тогава Зоя приела да разделя короната с един племенник на бившия император Михаил IV по прякор калфата. Тъй като баща му бил пристанищен работник. Този път тя не се омъжила за него, а само го осиновила, като калфата обещал да я почита като майка, но и кратко заплатил за това с неблагодарност. Неговите приятели заявявали високо, че трябвало да свали старата императрица, ако не иска да бъде убит. Той обявил своята мъщеха сварена от трона и пожелал да я заточи на един остров. Михаил си направил сметките, без да вземе предвид традиционната привързаност на народа към кръвта на Василий и Македонеца. Народът се възмутил, че един занаячийски син иска да сваря една порфирогенетка. Избухнал страшен бунт от името на императриците Зоя и Теодора. Михаил и главният му съучастник, неговият двойчо, избягали в манастира, студион, с надеждата, че ще спасят живота си, като се покалугерят. Този ден бил много тревожен за държавния подсекретар Псел. От сутринта той тичал непрекъснато от двореца на Зоя до двореца на Теодора, сещ интриги, Наблюдаваш на къде духа вятърът, нагаждащ се около партиите, той присъствал на събранията на народа. По-малко буйните декламирали по площадите и вече се чинили трагудии за събитието или пък исторически песни, подобни на руските билини. Псел отишъл в манастира, студион, където се намирали двамата изгнаници. Народът успял да проникне в светилището и заплашвал, че ще ги разкъса. Затова те прегръщали светия престол. Аз се изправих от дясно на престола, облян в сълзи. Когато те видяха, че не ги заплашвам като другите, но ги гледам с благо лице и съм трогнат от съдбата, им, те се приближиха към мен и тогава аз отидох към тях и кротко опрекнах войчото за участието, което бе взел в проектите на императора срещу императрицата. После се обърнах към последния и го попитах в какво опреква майка си, господарката си, че е замислил срещу нея този удар. И двамата се опитаха да се извинят. Вуйчото ни увери, че нямал никакво участие в проектите на своя роднина. Узурпаторът на своя ред наведе глава, и след като се разплака, каза, «Не, Бог е справедлив, аз понасям наказанието за моите престъпления». И той отново прегърна с всички сили светия престол, нито тяхното разкаяние, нито мъдрите съвети на Псел, който в това отношение напомня педагогиката на Лафонтен, не помогнали много на двамата нещастници. Партизаните на императриците изпратили бързо в манастира един виш чиновник, придружен с силна армия. Псел не споменава името му, той пази предпазливо мълчание по отношение на всички видни хора, чието подвизи описва. Неговата история има нужда от ключ, подобен на този, който някой искаха да приспособят към характерите на Лабрюер. Това е бил управителят на град Кампанарис. Измъкнати от светата убител сред виковете на тълпата. Те били предадени още на улицата на палача, който им извадил очите. Псел бил свидетел на техните мъки. Такъв беше, прибавил той, краят на тиранията, Зоя, която нямала никаква полза от тия опити, искала да си намери нов съпруг. Когато първият и кратко мъж бил жив, любовник и кратко бил по флагониеца. при Приживе на последния си съпруг тя станала любовница на един византийски благородник, Константин Мономах. Михаил IV изпратил Мономах на остров Лесбос. А Михаил ви заповядал да го убият. Но джелатинат се забавил заради срещу ветрове и в този промежутък го повикали в Константинопол, за да извади очите на самия Михаил Ви. Константин Мономах, който се готвел за смърт, научил изведнъж, че в Константинопол го чака трон. Такава е била играта на любовта и на случая. Псел се възползвал от междуцарствието и говорил за двете императрици. Той ни ги описва седнани на един и същи трон, на с императорските накити. Заобиколени от стража, въоръжена са снопове пръчки, отмечуностци и войници с тежки брадви на дясното рамо. Втори кръг от войни обгражда първия, всички с погледи в земята отпочит към пола на техните господарки. Зоя, описва я Псел, е била жива и нервна, лека ръка тя разрешавала живота и смъртта, подобно на непостоянната вълна, коятото се издига, то спада под ударите на кораба или пък го обгражда с ярост. Тя била много разточителна и това изчерпало скоро съкровището и ускорило финансовия упадък на Византия. Както по-късно в Истанбул, така и тук харемът е бил разрухата на империята. Зоя била дребна на ръст, имала големи очи, дебели и страшни вежди, леко пречупен нос, хубава руса коса и ослепително бяло тяло. Интересно е, откъде Псел е могъл да се осведоми по такъв точен начин, когато императриците били невидими в техния гинекей. Той навлиза дори в много по-интимни, от чисто медицински характер подробности. Ако гледаме само чудната хармония на цялата и кратко фигура, продължава нескромният кортизанин, всеки, който не знае възрастта и кратко, би помислил, че среща младо момиче. Плътта беше запазила същата си стегнатост. Всичко беше пълно и гладко, по нея нямаше никакви бръчки, нито изкривена контура. Тя съвсем не се гиздеше пресилено, не носеше обсипани с злато рокли, нито диадема. Нито огърлици, нито пък каквото и да било тежко украшение. Тя обвиваше хубавото си тяло с лека рокля, именно тази руса султанка, с големи очи и със заплашителни вежди разполагала с империята. Константин Мономах, сгоден на ново за Зоя, се връща тържествено във Византия. В момента, когато ще потъне в морето на неговото царуване, псел е малко смутен. Тъкмо под покровителството на този монарх той влиза наистина в политическия живот. До тогава като прост държавен подсекретар той е трябвало да допълва заплатата си с работа като адвокат. Едва стъпил на трона, той ме взе за министър, издигна ме на високо място, не скри нищо от мен, нито от това, което правеше публично, нито от това, което замисляше тайно. Ето защо аз ще говоря за него по-дълго, отколкото за другите императори. Очевидно Псел е добре осведомен историк, но дали е безпристрастен и независим? Той претендира за това и може би въпреки многото неща, които премълчава, е дал истинската физиономия на царуването. Ясно е, че Псел се смущава най-много, когато се вижда принуден да отправи в своята история справедливи укори към този император, защото му пречи споменът за панегириците, в които той довел ласкателството си към императора до последните предели. Една от неговите речи започва със следните думи. Цар Слънце, и ораторът се впуска в едно сравнение между Слънцето и Константин в полза на последния. Неговите противници не са изпуснали случая да усмеят поръчания лиризъм и неговия цар Слънце. Навярно за да не се опровергава, псел продължава в своите спомени да сравнява покойния монарх с царя на светилата, само че това Слънце вече не е онова, което, при върха на своя път полива земята с лъчите си. А Слънце, което, затулено с облаци, праща тъмна светлина на зрителите. Чувства се, че в своята история Псел пише и похвали, и укори малко пресилено. Затова той се впуска най-напред в описание на физическата хубост на императора, той беше красив като ахилес и Нерей. Природата бе направила от него завършен модел, толкова много пропорция имаше в частите му и хармония в неговото лице. Нямаше хора достатъчно силни и здрави, които да не задуши в прегръдката си, ако му скимнеше да размаха ръката си, пострадалият дълго трябваше да чака деня на своето излекуване. И в това виждаме, че древните обичаи продължават и в византийския живот. Защото Псел го хвали не само защото бил съвършен ездач, но и защото се отличавал при дълго бягане в игрите на Пентале. Все пак ще трябва да чуем разказа му за неговото управление. Избегнал силна буря, той бе приближил щастливите и сладки брегове на спокойните пристанища на царството и се боеше, че може да бъде хвърлен в открито море. Тази метафора ни осветява добре по отношение на Мономах. Някога храбър и деятелен в нишите си служби той е сметнал империята за почивна станция и властта за средство, което дава спокойствие. Той искал да бъде щастлив и да направи поне щастливи тия, които виждал около себе си. Той оставял двете императрици да разпиляват съкровището, за да задоволят своята мания за парфюми и благовонни дървета. Той не можел да откаже нищо на никого. Най-вече на себе си той не отказвал нищо и се оставял да го води склонността му към прекрасния пол. След едно управление на жени настъпило управление на Голейджия, който весело водел империята към нейното погубване. По време на своето изгнаничество на остров Лезбос той се влюбил в сестрата на Роман Склерос, Склерена. Като станал съпруг на Зоя, той не забравил първата си любов. Назначил Роман Склерос за магистър и протестратур. Бил дори до толкова хитър, че накарал жена си да пише на неговата любовница писмо, с което я канела да отиде в Константинопол. Императорът искал да издигне един достоен за нея дворец. Той се заел лично да ускори работата и да подтикне зидарите, а това било удобен предлог, за да прекарва всеки ден при нея. Известно време неговите похождения били обкръжени с тайнственост. И кортизаните угодничали на императора, като внимателно улеснявали срещите. Накрая тайната била разкрита, но Зоя се показала философ. «Възраста», пише Псел. Беше увесила някогашния огън и я спасяваше от мъките на ревността. Тя беше вече много стара за любовта. Константин най-после успял да се освободи напълно. Склерена била провъзгласена за Севаста, тъй Августа, получила апартамент в двореца и място до двете императрици. Псел, който обичал да бъде добре с всички, започнал да я охажва и бил прият добре. Тя се умяла да го плени със своята софистична суетност. И го слушала. Пселни е оставил един съблазнителен портрет на Севастата, нейната хубост не беше безукоризнена, но се харесваше с хубавия си разговор, в който не вмъкваше хитрости и крюки. В това се състоеше привлекателността на нейния характер и тя можеше да трогне дори и с нейният глас беше несравним. Изразите и кратко, елегантни и цветисти. Нейната дикция беше хармонична и почти ораторска, езикът и кратко имаше естествена прелест и когато тя говореше, Неизразима грациозност лъхаше от нея. Тя обичаше да ме разпитва за елинската митология и вмъкваше в разговора това, което бе научила от хората на науката. Тя притежаваше в голяма степен това, което никоя жена не е успяла да достигне, способността да слуша. Ето с каква наивна преданост Псел предава първата си среща с императора. Винаги са уверявали, че имам хубаво произношение, което се виждало дори и когато казвам най-простите думи. Всичко, което казвах без каквато и да е подготовка. Носеше отпечатъка на естествена прелест. Аз не бих узнал това, ако мнозина, след като ме чуваха, не ми го казваха. Това ми помогна да постъпя в двореца. Грацията, другарка на моя език, откри на императора същността на моята душа. Когато за пръв път влязох при него, аз не се мъчех да говоря красиво, но все пак императорът изпита такова голямо удоволствие, че ме вижда и слуша и без малко щеше да ме прегърне. Дотолкова моето слово бе завладяло духа му. Апсел би трябвало да прибави, че Ирикодис е допринасял много за неговото издигане, като го е препоръчал на императора и че му е отворил пътя за почести, като е реорганизирал администрацията. До тогава при разпределението на службите са се съобразявали главно с благородството на кандидатите. Но по това време съществувала една партия на реформите, чийто водител е бил Ирикудис, Апсел, неин трибун. Тази партия искала службите да се раздават по достоинство а непорождение и достъпът до тях да се открива чрез строги изпити. В Византия се промъквала системата на китайския мандаринът. От този момент нататък империята принадлежи на образованите. Псел бил един от първите, който се възползвал от реформата, която проповядвал. Той бил назначен вестархисе или велик протоазекретис, или министр на външните работи. Неговият съученик Сифирин получил титлата номофилакс и бил натоварен с управлението на правосъдието. Ликудис бил пръв министр. А Йоан Византиус, техният приятел и биш професор, станал близък съветник на императора. Отдавна не е имало около един гръцки монарх толкова талантливи хора. Това тържество на образованите съвсем не се харесвало на тия, които разчитали на своя интригантски дух, а не на учените си титли. Между партията на философите и тая на кортизаните започнала страшна борба с памфлети и лоши крюки. Министрите реформатори били обсипвани с клевети и телесните им недостатъци усмивани. Византиус бил наричан Емавропос, чернокрак, Ликудис, ликодиас, син на вълчица, а подигравките срещу Псел били насочени главно към неговия нос на хищен орел. Понеже Псел бил най-млад от четиримата министри, той се заел да отговори. Някой си офрис нападнал ксифилин. Псел го нарекал, дребно, безразсъдно старче и незначителен немирник. Той не искал да остане длъжен на своите противници дори и в грубите изрази. Нека читателите съдят за това последната епиграма, жабите крякат, но в блато, кучетата лаят, но отдалеч, насекомото рогач скача, но втор, не е ли чудно, че и камъните говорят и че глупците отговарят на жъбите. Все пак тази просташка полемика е скандализирала обществото и императорът, който отначало се смеял, започнал да се тревожи. В една своя апологетична реч Псел отстъпва правилно, но все пак гордо и предлага мир на своите неприятели. Ако вие ме нападате, бъдете уверени, че повече на себе си ще навредите, отколкото на мен. Аз не ще си направя дори труд да ви отговоря, ще стоя прав и безстрастен, ще следвам пътя си, без да гледам нито надясно, нито наляво, а вие ще вървите по стъпките ми и ще крякате като бъбривите гарвани, които искали да наложат мълчание на пиндар, като полски плахове, които мислят, че могат да обсъждат орлите. Но все пак вие не ще имате друго обежище, освен дупките на плаховете. Помислете, нека заговори малко алегорично. Вие ме предизвикахте при надбягването и аз ви надминах, на бой с юмруци, но моят юмрук излезе по тежък, на хвърляне диск, но аз хвърлих моя по високо от вас, аз хвърлих слък, но отправих стрелата с по-голяма сила. Аз победих. Нека да допуснем, че моят нос прилича на човката на хищна птица и че вие имате касиносове. Защо да се сърдим на провидението, което ни е създало такива? Този мир, който Псел искал да наложи на неприятелите си с борба, е трябвало да бъде откупен чрез концесии. В една друга реч той съобщава за оставката си от службата на протоазекретис, но не забравя да възхвали услугите, които е направил на държавата със своите външни контакти. Той запазил мястото си на Велик Шамбелан и титлата «Превъзходителство». Какви са били услугите, които Псел направил като министър на външните работи? Между опреците, които той отправя към своя господар, се среща и този че спрямо варварите той запазил зле достоинството на империята и че понякога им пишел с повече арогантен или повече унизителен тон, отколкото е било нужно. Специално египетският султан се възползвал от това, за да стане понахален. И затова, когато Псел бил натоварен да пише послания, отправени до този мюсюлмански монарх, сигурно е спазвал уважението, дължимо на неговия ранг, но го смущавал със своята диалектика и го смазвал сумственото си превъзходство. Формата си е оставала очтива, но същността била унизителна. В това именно във всички времена се е състояло тържеството на дипломацията. Той постъпваше, казва Псел, с моралните недъзи на господаря си така, както Хипократ е постъпвал е физическите болести. Като велик шамбелан и като човек, допуснат близо до императора, Псел често имал причини да се оборчава. След смъртта на склерена Константин започнал да пръска навред любовта си, той се влюбил в една кавказка принцеса, изпратена като заложница от нейните родители, която ограбила съкровището, за да обогати черкеската земя. Той се оставил да вземат власт над него най-долните кортизани. Особено се приближил до императора един от тях, когато Псел по обичая си не споменава и го нарича винаги само комедианта или шута. Шегите на този кортизанин били доста груби, понеже той имал достъп навред, даже и в апартаментите на жените, разсмивал императриците. Като им разказвал за някакво умни раждане на Теодора, девствената Теодора, имитирайки с безсрамно усърдие всички стенания на родилката и плача на новороденото, Теодора го слушала и се смеяла заедно с другите. Той се осмелявал да събужда императора посред нощ и като го целувал по устата, му разказвал плачешком, че са откраднали коня му, което му помагало да измъкне някой подарък от своя приятел. Той се осмелил дори, уверява Константин, да се домогва до короната. Намерили го веднъж до вратата на императорската стая скама, скрита под дрехите. Обаче яроста на императора се насочила не върху него, а върху човека, който открил заговора. И когато виновникът се явил пред една комисия, Мономах бил така слисън, че всички го помислили за виновен. Не са осмелили да накажат злосторника и императорът го поканил на банкет, за да отпразнуват оправдаването му. Обвиненият насочил любовното си внимание към главната любовница на императора. Но Мономах се смеял и обръщал вниманието на кортизаните, за да наблюдават киселата му физиономия, когато е трябвало да придружава царствения си съперник до вратата на обичаната. Всеки момент имаше подобни сцени, казва Псел, и ние бяхме принудени да се смеем, когато по-скоро трябваше да плачем, вижда се, че Псел е знаел да се смее по заповед. 19, или поточно казано, секретар на императорската канцелария. 20. Император Михаил II бил сериозно борен и умрял на другия ден след оттеглянето си в манастир. Псел професор в университета и калугер на планината Олимп. Видяхме, че висшето образование започва да запада след Василий II. Министрите на Константин Мономах успели да го убедят да отвори отново университета в Константинопол. Повишаването на образованието означавало засилване на партията на образованите. Императорските министри не се поколебали да се качат на професорската катедра, преподаването от нея е било почти равно на управление. Псел станал професор по философия, министърът на правосъдието псифирин станал професор по право, а близкият императорски съветник Византиус – професор по реторика. Псел получил официалната титла консул на философите, която отговаря на титлата ректор или декан в модерните университети. От катедрата си Псел разглеждал Демостен и Лизиас, Аристофан и Еменандър. Говорел не само за Гърция, но и за Стария Египет, и за Халдея, според изгубени днес съчинения. В коментарите на Илядата от Псел има една специфична фантазия. Пселто допуска историческото съществуване на Троя и на Ахилесовата експедиция, то вижда в нея чиста алегория. Но в последния случай Троя е светът, в който живеем и който, като пренебрегва божествената красота, се привързва към земята, олицетворена от Елена. Дървеният кон е хитростта, с която демоните искат да измамят човека, през време на съня му. Юпитер с боговете пред Троя е християнският бог, обкръжен от ангели, херовини и светии. Уомир Псел дори намира догмата за света Троица. Певецът на Ахил вече не е езически поет, зато майните му фантазии се крият вечни истини. Според Псел Платон е най-великият философ, предшественик на християнството. Той именно е формулирал догмата за безсмъртието. Псел завършва един от своите уроци за Платон, обявявайки един вид война на привържениците на Аристотел, колкото за тебе, Аристотел, почакай друг случай, защото след като облека бронята на логиката, ще почна борбата от името на Платон. Този ентузиазъм пред Атинския мадрец, тази реакция срещу философията на Аристотел или може би срещу схоластиката са за отбелязване. Псел вече предвещава великото движение от 16-ти в можем да го смятаме като предшественик на великите италиански платоници които сложиха началото на еманципацията на мисълта. Псел е почти човек на възраждането, впрочем нали сам той на древната елинска земя се е борил срещу върварството на средновековието. Гръцкото средновековие може да се дефинира като подчинение философията на теологията, елинизма на православието и като отричане на великите езичници прадеди. Странно нещо. византийците, които сами се наричали ромеи, отхвърляли с презрение името елини, което станало синоним на неверници. По някакво странно смесване на думите, те наричали елини езичниците в Русия и елинска вяра, варварските религии около Днепър и Дунав. Подтикнат от могъщ национален инстинкт псел се залавя за славните езичници, смазани от църковните анатеми, унижени от невежественото отношение на плепса, издига ги и предприема тяхното реабилитиране. Но с какви средства? С единственото средство, с което е могъл да разполага един православен византиец от едина истифа. Той ги представя като несъзнателни християни. Той представя Омир като библейски пророк, а Платон като църковен отец. По същия начин в легендарните разкази на греко средновековие Соломон става християнски император, Александър Велики, обожател на Месия още преди идването му и човекът, който подготвил Ярусалим трон от масивно сребро за Божия син. Преподаването на Псел е бляскаво. В бележките на съвременните или по-късните историци чувстваме ехото на университетските аплодисменти. Арабите, които за момента бяха взели връх научно отношение над византийците и казваха, че в Константинопол имало не мулета, а истински магарета, се нареждат по чиновете на училището. Анакомнина споменава само за Жан Италос, който бил ученик и съперник на Псел. Келтите и арабите, пише последната на патриарх Керолариус, са сега наши пленници. От запад и изток се стичат слушатели заради моята репутация. Нил по египетските земи. Но моето красноречие е тяхната душа. Попитай персийците и етиопците, те ще ти отговорят, че ме познават, възхищават се от мен и ме търсят. Наскоро дохожда един жител на Вавилон, потикнат от непреодолимо желание да се потопи в изворите на моето красноречие. Отначало патриархът одобрявал смелостта на Псел и не се дразнел много от съгласуването на Илядата с Евангелието. Но знаменитият професор имал и недостатъци, неговата способност да говори хубаво боправила раздорник, той бил нещо като философски дуелист, жаден за спорове, влюбен в барборенето. Много скоро той влязъл в полемика със своя приятел Ксифирин, а по-късно и с патриарх Керолариус, когато обвинявал, че се увлича от халдейските суеверия. Ксифирин смесвал в гръцката философия и християнските догми астрологията и източната магия. Псел, макар че също така е бил посветен в халдейската литература, започнал борба от името на Платон срещу неоплатоническата и псевдоплатоническата школа. Той бил латинянин, който започвал борба срещу един александриец. Тази философска война съвпадала с памфлетната борба, която поддържал срещу партията на кортизаните. Навярно се сметнало от високо място, че псел вдига в града Шум, който е твърде голям за един велик шамбелан на императора. Мономах затворил отново университета. Министрите, повикани от училището в двореца, забелязали скоро, че положението се е променило. Монархът бил под други влияния, Ласкателите го насърчавали да разпилява държавното съкровище и това наскърбявало реформаторите. Искреността и строгоста на бъдещия патриарх Ликудис тежали най-много на Константин. На празно Псел и самият Ксифилин го съветвали да смягчава строгоста на своя език, която е можела да компрометира самото начало на реформите, докато аз съм министър, отговарял Ликудис. Никога не ще се съглася на действия, които безчестят короната. Наследникът ми може, ако иска, да ги позволява. Той се принудил да напусне двореца и Константин го заместил с един човек, чието име Псел не споменава, но го нарича роб и неграмотен. Управляват ни, пише той, с нищожници, които някога сме откупили от робство. Големите служби са поверени не на перикловци и мистопловци, но на най-долните спартаковци. Йоан Мавропос и Ксифирин последвали Ликудис в неговото учелничество и прегърнали му звание? При този случай императорът показал своето добродушие. Той се опитал със сълзи и молби да ги задържи на служба. Неговата сълзлива слабост била нещо много обикновено, за да се надяват, че той ще се промени, Затова те настойчиво поддържали решението си. По този начин се разпръснали философите министри. Псел още известно време в двореца и дори се съгласил да замести Ксифилин в правосъдието. Императорът удвоил спрямо него ласкателствата си, дори се лишавал от императорското си величество. Карал го да се качва на трона и седнал до краката му като най-кротък студент, пишел бележки под негова диктовка. Все пак Псел се чувствал изолиран сред тези невежествени спартаковци, неговите нови колеги. От светите обежища на планината Олимп Ксифирин му пишел писмо след писмо и го съветвал да отиде при тях. Псел се колебал дълго. Една сериозна борест го накарала да се замисли. През време на неговите страдания императорът се интересувал живо за здравето му, пращал му всеки момент саморъчни писма, заклевал го да остави книгите и науките, които ще ли да го довършат. Псело здравял, и въпреки молбите на семейството, въпреки обещенията и заплашванията на императора, въпреки неговите писма, писани не смъстило, а със сълзи, той се отскубнал от света и заминал за планината Олимп. Сърцето на Новопокръстението птяло от ентусиазъм, когато той поздравил света планина зелените храсти, под сянката, на които на божни калугери пели хвалебни песни на Всевишния. Без съмнение той си ги е представил всички чужди на световните страсти, освободени от земните несъвършенства и грубости, примесващи във висшите си молитви най-дълбоките проблеми на човешката мъдрост и божествените мистерии на религията. Той се надявал, че ще прекара дълги часове с приятеля си Ксифирин и ще разговаря за Платон. Но бързо и дълбоко било неговото разочарование. Псел обичал обществото, а пък най-добродетелните монаси се оттеглили мълчаливи и намръщени в самотните килии или по върховете на скалите. Той запазил вкус към елегантност и изящество, а между голяма част от аскетите намерил само невежество, грубост и ниски калугерски страсти. Той се надявал да им чете Платон и да ги накара да се възхищават от него, но само при споменаване на името на атинския философ, те се кръстели и бъбрели анатеми срещу елинския сатана. Той отишъл там, за да се радва на разговори с Ксифилин, обаче последният избягвал светския калугер, за да се отдаде на по-дълбоки от философията размишления. Псел бил активна и шумна натура, затова самотното и съзерцателно съществуване в манастира не е било за него. Постите и въздържанията са били много жестоки за деликатното му здраве. Най-после носталгията за семейството, за града, дори за плочниците в Константинопол започнала да го завладява. Той разбрал, че не е създаден да живее с блажените смъртни, хвърлил ръсото и заминал за Константинопол. Това богохулство причинило цял скандал в скалите на Олимп, и самотниците обсипали беглеца не толкова са на колкото с бодливи сатири. Монахът Яков написал едно четвърти стишие, в което го сравнявал с Юпитер, който не могъл да понесе живота на Олимп, защото не намерил вече на него хубавите богини. Псъл се чувствал отлично сред полемиките и нападките. Дори и при грубите распри той не отстъпвал на никого. Псел отговорил с дълга сатира, в която с едно непочтително отнасяне към светите неща, позволено от свободната набожност на средновековието, се подигравал с литургическите канони. Всеки стих започвал с една буква от следния девиз, «Ще възпея пиеницата отец Яков». Това било Акростих в проза. Ще цитирам няколко куплета от този химн в стил Рабле. «Якове, ненаситно животно». Нито горещият пламък, който не може да бъде угасен от никаква помпа, нито развилнелият пожар, нито горещият пясък изпитват жажда, равна на твоята. Подобно на морето, подобно на ада ти не можеш да изпълниш запаления си стомах. Създателят е могъл да изпълни пропасти, да залее с вода празнините на морето, но твоя широк стомах, о, отче мой, сам Бог не би могъл да го изпълни. Ти приличаш на пробита бъчва, която постоянно се пълни и все е празна. Ти падаш изнемощен на неглото си, гърдите, шията, краката ти до корем са гори и все пак пиеш без мярка. Ти пиеш по-канонически, отчеякове. Дори твоето тяло мирише на вино. Облечи си пантерова кожа, размахей тирсата, призови бакхус и извикай. Евохе, 21, ние ще увенчаем челото ти с лозови пръчки, отчеякове, стари и си силене. Ние ще окачим гроздове по ушите ти и оберлица от мехове, пълни с вино, на твоята шия. 21. Вик на вакханките в чест на Бакхус, Пселминистър на Исак Комнин и на династията Дука. С такива наставнически разположения се върнал псел от Светата планина. Неговият господар Константин бил умрял. Царувала последната издънка от македонския род, старата порфирогенетка Теодора. Римската империя, според израза на псел, била отново феминизирана. Теодора викала няколко пъти бившия министр, за да се ползва от съветите му. Обаче Евносите, които управлявали през нейното време, побързали да отстранят от двора един съперник, твърде опасен за тяхното влияние. Преди да умре, императрицата потърсила около себе си някой благородник, който достойно да поеме наследството на Василий Македонеца. Евносите насочили нейния избор и той се спрял не върху най-достойния да царува, а върху най-покорния на тяхното опекунство, стария Михаил Стратиотик. Сел, постоянно заед със своята софистика, го опреква в празна суетност около науката. Той философства в нефилософските неща, той не беше философ, а философска маймуна. Народът приел с неговото намерение да възстанови обичаите от своите младини. Той обидил сериозно и полководците, и те се съюзили, за да направят проврат. Скоро най-знаменитият между тях и Комнин, определен за император с съобщи одобрения, отседнал на брега на Босфора, начало на грамадна армия. Когато Михаил VI видял, че бурята избухва, си спомнил тогава за пренебрегвания Псел и решил да заложи спасението си на неговите дипломатически таланти, Псел заминал при комнин заедно с двама други бивши сановници. Той не скрива ужаса, който изпитал, когато се видял пред това събрание на пълководци, заслепен от блясъка на безбройните мечове, от бойните брадви, от щитовете, оглушен от робота и заплашителните викове на цялата армия. Подобно на Цицерон в деня, когато предирал за Емилон, Псел забравил речта, която подготвил. Смущението, което преживях, все пак ми позволява да си спомня плана и частите на моята реч. Ако не се лъжа, моето слово беше великолепно и прието благосклонно. Едни твърдяха, че красноречието ми било недосегаемо, други хвалеха енергията на моите думи, трети, могъществото на моята аргументация. Но след това той се изплашил, че говорил така смело. Най-страшна била последната нощ, която прекарал в бойния лагер. Докато неговите колеги спели, той очаквал всеки момент идването на палача. При най-малкия шум бил смразяван от страх и мислел, че последният му част настава. На разсъмване той малко се успокоил. Струвало му се, че неговото нещастие няма да бъде толкова страшно, ако го убият през деня. Той бил повече склонен да се извини на узурпатора, отколкото да настоява за своята мисия. През това време избухнала в Константинопол революция. Михаил VI бил свален и Исак Комнин станал законен император. Той заповядал да повикат Псел и се съветвал с него по държавните работи. От посланик на стратиотик Псел станал нещо като довереник и министр на Исак Комнин. Той се прибрал заедно с него в Константинопол. В разгара на своя триумф новият монарх се обърнал към Псел и му казал, «Мъдри философе, струва ми се» че това благополучие е пълно с опасности и аз не зная дали всичко това ще се свърши щастливо. Ваше Величество повдига една проблема от висшата философия, отговорил софистът. Аз съм чел много учени трактати, и ето че той заговорил за доктрината на старите гърци, за християнските догми, за зависта на боговете, за превъзходството на философията и завършил с думите, започни от мене прилагането на добродетелта, не ме мрази, че като дойдох при тебе в качеството си на посланик. Аз бях принуден да се изкажа свободно. Докато говорех, продължава разказвачът, очите на Комнин се изпълниха със сълзи и той ми отговори, аз предпочитам строгия език, който тогава ми говореше истини, пред златните езици, които днес ме обсипват с похвали и лъскателство. Наистина аз искам от тебе да започна прилагането на добродетелта. Аз те правя най-добър свой приятел и те назначавам председател на Сената. Псел става министър на Иса Комнин. Той го хвари в своите панегирици и го поздравява в писмата си за неговите военни подвизи. Той му служи най-много при деликатни обстоятелства, когато Исак е бил принуден да скъс с патриарх Керолариос. Този първосвещеник, чието горделив нрав допринесал еднакво с гордостта на римските папи за установяване на схизмата, изглежда, че искал да повтори опита на Григорий VII, извършен в Западната империя. Подобно на него и той предизвикал конфликт между духовенството и империята и искал да основе срещу латинската теокрация нещо като гръцка теокрация. Този духовен император на изтока вече си присвоил правото на земния император да носи пурпурни обувки. Комнин го призовал на съд и натоварил Псел да напише обвинителния акт, в който последният смесил с коварна сръчност престъплението на халдейската ерес престъплението срещу императорското величество. Керулариус отказал да се защитава. Обаче унижението сломило тази горда душа, прилична на душата на великите западни папи. Той умрял и веднага общественото мнение се обърнало в негова полза. Исак го оплакал, но както забелязва Лебо, за него е било много по леко да плаче, отколкото да търпи патриарха. Международа се пръснала легенда, че ръката на покойния патриарх продължава да благославя. Неговият наследник Ликодис запазил паметта му и в негова чест всяка година се установил един празник. Сел рискувал да стане изкупителна жертва на общественото негодование. С обикновената си сръчност той рязко се преобразил и укорил това дело, недостойно за него, наложено му на сила, и само при спомена за което цялата му съвест се бунтува. Като се променило царуването, той произнесъл надгробна реч, на този свят първосвещеник, на този мъченик на православието. Иса Комнин царувал само две години. Обзетото от връщение към света и властта той решил да посочи своя наследник и да постъпи в манастир. Псел е разказал като очевидец тази драматична сцена, при която Комнино безнаследил цялото си семейство и предложил короната си на този, когато смятал най-достоен, като оставил на неговите грижи жена, деца, роднини. Бъдещето показало, че се сбъркал, задето поверил семейството си на Константин Дука. Съдбата била определила възраждането на империята да бъде извършено от енергичния род на Комнините, а не от семейството Дука, което след като бе имало велики военачалници като Пантериус. Дигени Сакритас на народните песни от Елинска Азия, сякаш изгубило славната си плодовитост. За момент Комнин се разкаял за своето решение, той посочил Дука за свой наследник, но запазил за себе си знаците на императорското отличие. Неговата борест и неговата нерешителност оставили всички въпроси висящи. В този момент същият псел, да изкромен някога сред бойните лагери, Предприел една смела инициатива. Комнин лежал на болничното си легло. Дука отишъл при псел и със сълзи на очи помолил да го измъкне от тежкото положение. Той бил приятел от детинство на нашия историк, негов пръв покровител. Псел преценил, че ще може да действува безнаказано. Той свикал в двореца едно събрание от бивши съновници, накарал дука да седне на императорския трон и му сложил короната. При звуците на полихрониите Комнин разбрал, че царуването му е свършено. Той приел да го подстрижат и се отеглил в манастира, Студион. По този начин Псел станал нещо като създател на царе. Разбира се, начинът по който той откраднал властта от един монарх, който някога бе поискал да опита над него добродетелта, изглежда малко недостоен. Псел е бивш приятел на семейство Дука. Когато последните се качват на трона, той става техен слуга. Той е министър на Константин Екс, довереник на жена му, възпитател на неговия син. Тази роля на слуга се чувствува в неговите мемуари, до този момент той се хвали с известна историческа независимост. Сидването на Дука не можем да чакаме нищо подобно от него. Той се заел да хвали прекалено семейство Дука, да напада и клевети техните неприятели. Неговата история на Константин Екс е била написана, така да се каже, под надзора на неговия син. Напразно Псел ни уверява в своята безпристрастност. Ние не можем да му вярваме, защото виждаме, че обсипва с похвали един мързелив монарх, през чието царуване всички граници са били накърнени от варварите. Тогава аз цъфтях с скръсноречието си, казвани той за свое утешение. Не моят происход, а езикът ми ме препоръчваше. Императорът страшно обичаше хубавите речи, те дори станаха първопричина за нашето приятелство и връзка. Когато разговаряхме... Ние се учехме да се ценим взаимно, от нас се възхищаваха и ние се възхищавахме един от друг. Въпреки това дружество за взаимно възхищение, Псел не смята, че тази интимност го прави също така отговорен. Той смята, че не трябва да се солидаризира с грешките на монарха. Той не одобрява външната политика, която се състои само в скъпо откупуване на мира. Аз се опитах, казва той, да излекувам императора от този порог, но той беше непреклонен и самомнителен. Ако му вярваме, трябва да приемем, че Псел е бил едновременно и най-почитаният оратор, и най-малко слушаният съветник. Той успех е подостоен за един софист, отколкото за един държавен мъж. Неговата гордост на писател тържествува при възпитанието на ученика Михаил Дука. Според думите на Псел императорът го привързал към короната само за да го възнагради за доброто възпитание, което дал на неговия син. След един матуритетен изпит, издържан от Михаил в присъствието на Константин, Младежът могъл вече да пристъпи към титлата император. Това е последната дума на политическата система на Псел, който мечтаял за Мандаринска империя, в която последователни изпити да откриват достъпа до най-дишите държавни служби, а дори и до царската власт. През 18-ти виждаме, че философията сяда на трона заедно с Фридрих II и Йосиф II, през 11-ти в Псел настанил на трона софистиката. Той успял в това, неговият ученик станал такъв, какъвто е можел да го създаде един такъв учител. Той имал всички отрицателни качества на последния, без да има дълбочината и широтата на неговата интелигентност. Михаил Седми е бил един по-дълно от Псел. Константин Екс оставил трона на своя син при настойничеството на вдовицата Евдокия Макрембуритиса. За трети път вече Псел помага на едно женско царуване. Византийският 1-тих прилича на руският тринайстив, векът на императриците, но, разбира се, Византийките нямали гениалността на една Елисавета или една Екатерина II. Регентката мразела страшно Псел, тъй като била племенница на патриарх Керолариус, но философът побързал да спечели благоволението и кратко, като написал един панегирик на покойния първосвещеник. Псел бил първият учен на своето време, а Евдокия била също така учена. Тя използувала свободното си време, за да пише една поема за косата на Ариана, едно ръководство за жени, един трактат за манастирския живот и за заниманията, които подхождат на принцесите. Дали тя е авторка на митологическата компилация, озаглавена, юнина, теменобово поле, заглавие чисто ориенталско, което напомня, златните ливади, от арабина Емасуди и пък градините с хубавия изглед, от Веншалма. Сетъс го приписва на Псел, а Миллер оспорва това заключение. Това сходство на вкусовете допринесло за сближаването на философа с императрицата. Последната, въпреки завещанието на нейния съпруг, мисляла да се омъжи повторно. Роман Диоген, хванат с оръжие в ръка при един опит за възстание, бил осъден от съдилището и после помилван от императрицата. Тя хвърлила око на него. Човекът, казва меланхолно псел, е променливо животно, особено когато намира за своите промени специални причини. Всъщност, той е бил предан само към ученика си, към своя духовен син към наследника на своята наука и не му се искало той да има нов господар, втори баща. Псел, който винаги обича да се изтъква, тук признава, че всичко станало въпреки волята му. Една вечер императрицата го повикала и официално му съобщила за намеренията си. Знае ли синът ти, попитах аз, какво се говори, той предполага, но може би не знае подробно. Благодаря ти, че ми спомняш за моя син. Да отидем заедно при него и да му съобщим нашето решение. Псел я придружил, смутен и смразен до мозъка на костите. Детето, събудено от майката, погледнало странно Псел и без да продума дума, последвало Евдокия при новия император. Вижда се с каква грижа историкът се мъчи в своите мемуари, предназначени за неговия ученик, да отклони всякаква поява на една революция, която лишавала последния от короната. Роман четвърти Диоген, разбира се се помъчил да спечели тази влиятелна личност и сигурно Псел не е бил безразличен към неговите предложения. Той се натоварил да възвести на света това възкачване на престола, на което уж искал да попречи. Дойде денят на спасението, пише той на Диоген, ето, дойде освобождението от всичките ми страдания. Дойде силата и затвърдяването на Новия Рим, непревземаемата крепост на империята, чието основи почиват върху десницата на Бога. Къде остана самофолството на персийците, къде е гордостта на дедите, къде са нападателните проекти на скитите, предизвикателният поглед на турците? Ние съзерцаваме сега един истински император, действителен, а не само по име, голям като гигант, с мощни рамене, внушителен със своята сила, страшен с уражието си и непобедим, когато е въоръжен. Само като го види човек, познава господаря на света, неговото сърце е борческо, като сърцето на пророк Давид. Обаче в мемоарите на Псел същият Диоген е обрисуван като първеню, потомък на предателски и бунтовнически род, който се отличавал по-скоро с самохолство, отколкото с смелост. Когато Роман Диоген заминал за първия си поход срещу турците, той взел със себе си и философа. Псел предпазливо не съобщил, че императорът е направил това от страх пред неговия интригантски дух. Той предпочита да ни остави да мислим, че неговите съвети са били необходими. Ако му вярваме, ще помислим, че той е очудил императора със своите знания по военно изкуство. Той постоянно говори за тактика, за обсадно изкуство, за машини, обсади, полкове, ескадрони, като че ли не е бил миролюбив гражданин на Византия. При втория поход той критикува продължителните и недостатъчни приготовления, упорството на ромеите да вървят по най-лошите пътища. Често тия съвсем несправедливи обвинения са предназначени да оправдаят харемския заговор, който се плетял срещу храбрия император и който е имал представители дори в самия генерален щаб. Предаден от своите пълководци, изоставен от войниците близо до Еманцициер, императорът попаднал в плен от турците и по този начин повторил съдбата на Валериан. Селджукският султан отдал почести на неговата нещастна храброст с кавалерската щедрост, която често се срещала от турските герои. Той се отнесъл към пленника си като към любим гост, излекувал раните му и го изпратил обратно, отрупан с подаръци. Щедростта на неприятеля и неверника хвърлила по-силна светлина върху поведението на византийските кортизани. Михаил VI и майка му Евдокия били взели вече властта, за която се карали техните партизани. Сред тези интриги като гръм се разнесла новината за освобождаването на Диоген. В двореца се организирал военен бунт, войниците варвари от гвардията издигнали Михаил на щит и го провъзгласили за единствен император. Псел, който отначало избягал със свалената императрица, се върнал, за да тържествува заедно със своя ученик, той участвувал във всички празнества. Останалото се знае. Роман IV Диоген бил арестуван в Азия, а очите му извадени по заповед на Цезар Йоандука. Подробностите на това мъчение са страшни. Един несръчен джелът на няколко пъти потапял на горещеното желязо в очите, страшните рани червясали, понеже Цезар Йоан забранил да ги превържат. Диоген издъхнал нещастен в прегръдките на жена си Ердокия. Доведена от същото нещастие при него. Бунтовният вик на византийската съвест избухва историята на Михаил Аталият, съвременник на Псел. Той подчертава с възмущение всички обстоятелства и прави престъплението още по-черно. Ето един император, който отива сам в Азия, за да се бори срещу нашествието, който единствен се жертва за общата защита на Гърция. Той е можел като толкова други, провиква се Михаил Аталият, да си живее в двореца далеч от шума и опасностите на битките. Неговата смелост, предателски изиграна от войниците, налага нежна почит дори от страна на един неприятел, и този човек, когато императорът е бил длъжен да почита като заместник на баща му, се преследва като престъпник. Излъгари са го слъжлири клетви. Нито калугерското расо, което той облича в последния момент, нито гаранциите на тримата епископи, не го спасяват от страшното мъченичество. Ателият заключва, като се провиква към Михаил Дука, ти не почете отровата на майка си която синовете на този човек са делили с твоите братя. Но има едно страшно вечно око, което вижда всичко, което те видя и ти готви съдба, достойна за твоята извратеност. Пред възмущението на обществената съвест Псел че трябва да оправдая и господаря си, и себе си, честоката заповед биде дадена въпреки императора. Аз пишате и история, не лаская. Бог ми е свидетел, аз казвам чистата истина. Императорът проля повече сълзи когато научи за събитието, отколкото е можел да пролее пострадавшият през време на своето мъченичество. В подкрепа на неговите спомени има едно писмо, което той написал на Роман Диоген скоро след екзекуцията. О, най-щедри и най-добрия между хората! Аз не зная дали в Твоето лице трябва да оплаквам нещастния смъртен или да възхвалявам славния мъченик. Ако смятам нещастията, които Те сполетяха, аз ще се поставя между най-нещастните хора. Ако сметна невинността на Твоята душа, винаги насочена към доброто, би трябвало да те причисля към числото на мъчениците. Следват философски разсъждения за земната светлина, от която е лишен Диоген и за вечната светлина на славата, за която е запазен той. Заклевам се във всичко най-свято пред Бога, който обича истината, че душата на императора е невинна за твоето нещастие, невинна за всичко това, което стана. Всичко това ти се случи, след като го увериха, че не ще ти бъде сторено никакво зло. Когато той се научи, скръпта му беше жестока. Той зарида, разплака се, започна да бие гърдите си, проля потоци сълзи, започна да моли да го погълне земята. Ти можеш да вярваш на това, което ти пиша. Думите ми не са продиктувани. Това е самата истина. Поне ти имаш тази утеха, че твой господар е този, който те обича, най-преданият от синовете, този, който те оплака, който ще те утеши, ще те подкрепи, прегърне и почете като баща. Лично за себе си бих желал да ти пиша това писмо с сълзи на очи и скръп, но понеже това е невъзможно, написах го, както можах, сплач, измъчвайки се, че въпреки желанието и бързината си, не можах да попреча на твоето нещастие. Сигурно нещастният Роман Диоген не е бил потънал дълбоко в размисъл за последния си час и за това не почувствувал никакво възмущение, когато му прочели това сладникаво послание на Софиста, чието литературни и политически ловкости са му били добре познати когато са му представили като най предан син они е извратен юноша, в името на когато го бяха свалили от трона и подхвърлили на мъчения. Щом като Михаил VI и Псел са били невинни за неговите мъчения, дали са били невинни и за сварянето му от престола. Посягането върху собствената моличност е било по-малко отвратително, отколкото престъплението срещу империята, отколкото предателството, което бе компрометирало победата, беше го предало на турците, за да се замести един храбър мъж с един женствен принц. Византия е имала нужда от войни, а не от фразори. Елегантният суфистичен дух, който изоставяше империята на селджукските турци, един ден щеше да я предаде и на отуманите. Най-лошото наказание, което Псел получил за своите интриги, е било, разбира се, царуването на неговия ученик. Докато турците разкъсват монархията, Михаил Дука пише стихове, чиято художественост се оспорва от неговия бивш професор. Последната част от мемуарите на Псел са само редица от плоски ласкателства които не заслужават внимание. Клетвите на аталият се сбъдват, страшното вечно око бди над дука. Свален от един узурпатор, той постъпва в манастир. С възпитанието, което получил от Псел и с глупавите добродетели, с които бе удостоил последният, той е годен само за монах. Прякорът Парапинаци, който напомня една отвратителна спекулация, извършена от негово име, тежи над паметта му като клеймо. Той е бил император на глада. Псел постъпил също така в манастир, от който вече не излязъл. След едно 077 години учените и следователи на неговия живот губят следите му. Административна кореспонденция на Михаил Псел Между 205 публикувани писма на Псел има и такива, които рисуват философа в по-благоприятна светлина. Той е носел всички пороци на времето, но се отличавал от съвременниците си с повисши стремежи. Въпреки всички низости и постоянни отмятания, в които трябва да го опрекнем, той е бил патриот. Бил е наистина, както се хвали в своите мемуари, Филопатрис или Филоромайос, или по-скоро не е бил Ромайос, гракоримлянин византиец, а наистина Елин. Отвъд цялото средновековие, той достига до благородния происход на изчезналата раса. Той е бил последният от старите гърци или, ако искате, пръв от модерните гърци. Старата Елада преминала през странни преображения, Ръсата се променила с установяването на славянски колонии в Пелопонес, Боеция и Атика. Един император от Ексва, подозиран, че симпатизирана Гърция, е произнесъл върху нея следната смъртна присъда, тя цяла е славянизирана. Срещу тази присъда именно се бори Псел. Въпреки вмъкването на славянски, турски, влашки елементи, той все пак познава елада на Перикъл и на Филопомена. Може би той отдава всичко на отдалечаването от епохата или не е видял отблизо мизерията и разорението на тази страна. Чиновниците се мъчат да отклонят всякакво назначение в Гърция, а след като са били назначени там, бързат да молят за преместване. Веднага след пристигането си в тъй прославената някога гърция-атинският интендант, пише Псел, почва да се оплаква от съдбата си, сякаш е заточен в някаква секития. Нито украсената с рисунки портика, нито академията... Нито Пирея очаруват душата му. Пъстрият характер на Атиняните го кара да живее пастър живот и нещастният човек, който не е създаден за музите, си блъска главата, за да намери начин, с който да накара Ерините да плащат контрибуции. Псел прави приятелски упреци към един друг чиновник, който отказва управлението на Елада. Щом като прочутите и завидни полета на славна Гърция, щом като царската земя, от която се излезли борците при Маратон, Филиповци и Александровци, не са достатъчни за твоето удоволствие и за поддръжката ти. Коя страна тогава на населената земя е достойна да те приеме? Можеш ли да твърдиш, че всичко, което е писано от старите мадреци за Атина и за Пирея, е само басня, глупост и лъжа? Той препоръчва на един свой колега няколко просители, дошли от Гърция, и прибавя, не се очудвайте, че съм приятел на Атиняни и пелопонесци. Аз имам причини да обичам един от тях, особено да ги обичам и като народ, заради перикъл, Кимон, заради някогашните философии и оратори. Не трябва ли да обичаме децата заради техните родители, дори и тогава, когато те не възпроизвеждат всичките им характерни черти. Не ви ли се струва, че четете страница от някой запален елинофил от 1825 година? Ови! Какво е останало от Стара Гърция? Народи, изпаднали във варварство, при чудно хубави развалини. Псел се интересува със страст и от националните останки, и от развалините. Той пише на Солонски епископ и го моли да се е просвета сред невежествените племена. В сел си създава музеи от антични мраморни изделия. Като награда за покровителството, което им дава, той иска от чиновниците, назначени в Елада, да му изпращат статуи, намерени в страната. В дъното на неговите занимания лежи постоянно древна Гърция, било, че възпява нейните богове и герои в теменужно поле или в своите алегории, било, че се мъчи да постави на почит философията на Платон. Или че коментира Омир и Еменандър, било, че разглежда Атинското право, или че праща на приятелите си трактати върху топографията на Атина, било, че изучава като любопитен археолог това, което останало от изкуството на Фидии. За някои Византийската империя е космополитична държава, абстрактна и ненационална организация, която се простира върху най-различни народи и раси и която може да постави на императорския трон някой си армейски княз или пък монарх от славянски или хазарски происход. За Псел обаче Византия е национална държава, която трябва да има за основа величието и възраждането на елинската раса. За него Византийската империя е Гръцка империя. От други писма виждаме, че той покровителствува някои провинции и градове, които са го приели за свой гражданин, препоръчва клиентите си на силните на деня и отговаря, въпреки многобройните си занимания, на епископи, на калугери и на бедни вдовици, които търсят правосъдие. Ето един образец от неговите препоръчителни писма. Касае се за един монах, който е бил с обърка на глава и се оплаквал, че страшни неприятели го прогонили от някакъв малък манастир. Драги и знаменити приятелю, не зная дали той е беден и отчаян монах притежава там манастир или пък някоя нива, но като виждам, че езикът му е по-голям от неговия въображаем имот и че той се смята за преследван от неправдите, препоръчвам го на твоя съд. Ако ти откриеш, че манастират, монасите зависниците, Насилниците и всичко останало са само фантасмагории и театрална измислица, тогава дай му и театрално правосъдие. Заповядай на своите подведомствени да доведат неговите измислени подчинени, нареди комична анкета и нека целият процес бъде като драматическа измислица. Но ако той наистина притежава някакъв имот, дай му добро и сериозно правосъдие. При друг случай, за да повлияе при решенията на някой свой колега, той му посочва настанените у него просители, живущи на негова сметка и го заплашва любезно, че ще го накара да участвува в тази принудителна милостиня. Такъв е неговият обикновен стил, често истинското чувство се крие зад духовите шега. От този византиец има наистина хумор. Нека цитираме и писмото, с което той препоръчва един нов чиновник на вниманието на неговите началници. Драги Шамбелане, Подоправителят, когато по ти изпращам, е един млад жребец, не свикнал се рема който човек слага за първи път, като постъпва на служба. Той има нужда от опитен и сръчен коняр, който да го въведе в кариерата. Още не е свикнал на публично надбягване, бои се от височини и завои. Не го стяга и много, за да не му развалиш устата, пази се да не го нарани овището, знай да го подкарваш и спираш на време. Публикуваните документи позволяват да се направи едно заключение за Псел. Политическият му живот търпи най-много укори. Министр на много императори, той ги ласкае в своите панегирици и ги съди строго в мемуарите си. Не той особено настойчиво да се е противопоставял на уния мерки, които са му се стрували гибелни за империята. Той е лишен от характер. В едно общество, отдадено на войната, той е изключително човек на словото и на перото, и сякаш изгубва и ума, и дума при дрънкането на събите. Само неговия твърде гъвкав талант е могъл да му помогне за толкова кратко време да състави обвинителния акт срещу Керолариус а след това и неговия панегирик. На колко принцове е служил и изменял той? Колко клетви е давал? Той е посланик на Михаил Стратиотик, а се връща в Константинопол като министр на неговия враг. Отрупан с благодеяние от Исак Комнин, той става съучастник на неблагодарната машинация, която изгонва последния от палата. След като сравнява Роман IV Диоген с пророк Давид, той става водител на заговора, който предава на турците византийския император. С еднаква охота той е готов да изостави Евдокия, както и да прегърне нейната кауза. Въпреки истинския му патриотизъм, неговата политическа кариера се състои от цяла редица слабости и отричания от пораншни дела и думи. Но каква литературна плодовитост, какви смели инициативи в областта на умствения труд? Като историк той служи за модел и за авторитет на всички негови последователи в бъдещето. Като философ той е предшественик на Платоновото възраждане. Като държавен мъж той възвестява пробуждането на елинската националност. Като професор той възкресява за момент Константинополския университет. В писмата си той ни се открива понякога като заблуден в единайстив, а тинянин. Полиглот и полиграф, няма нито един клон от познанията на неговото време, в който той да не си е създал име и неговият учен издател не се осмелява още да направи подробен каталог на съчиненията му който съдържа вече 225 тома. Алатиус през 17-ти в го нарича несравнимия псел. Няма нито една наука, казва той, която да не е осветена с забележки от този великум, популяризирана с някое ръководство. Съживена чрез някое усъвършенствуване на методата. Византия вече бе имала своя трибоний, човек със същата енциклопедическа образованост. Някои сравняват псел и с бекон, на когото качеството на министър също така е попречило много на философа. Алатиус се мислил, че са съществували няколко души с името Псел. Дали наистина не бихме могли да разделим тази личност, да запазим Псел, учения и да отхвърлим Псел, великия шамбелан? Романтичните похождения на Андроник Комнин В края на 12-ти византийският двор, който се отличавал със своята строгост и суровост, съвсем се променил. Император Мануил Комнин, млад, 27 или 28 годишен човек, страшно много обичал разкуша, удоволствията, празниците, защото му служили за развлечение между военните походи и разните военни подвизи, в които той се увличал с всичкия жар на своята лицарска доблест. Затова в неговия влахеренски дворец с огромни зали, украсени с злато и мозайка, във видите му на Босфора, където той обичал да прекарва лятото. Се устройвали само разкошни приеми, концерти с песни и музика, празненства и турнири. Царят бил заобикорен от цяла плеяда млади, живи, красиви и кокетливи жени, които блестели с изящността си и придавали на двора особена прелест. Напълно вярно е, че бабата на Мануил, почетната Анна де Ласена, която някога толкова много се потрудила, за да придаде на императорския дворец приличен вид и за да въведе в него строгостта на манастирските нари, би била твърде неприятно поразена, ако можеше да види станалите в него промени. Като Ана Комнина, Мануил и всички принцове на императорския двор обичали литературата и се хваляли със своето покровителство над писателите. Но те били далеч от религиозните идеи, които вдъхновявали някога предедите им и ръководили решенията на Ирина Дука. Под старателното спазване на външните обреди се криело пълно равнодушие. По традиция императорът бил винаги ревностен защитник на православието. В действителност той съвсем не считал за усадително да бъде в най-приятелски отношения с езичниците, а държавната полза, която той поставял над почитането на църквата. Правила доста подозрителни в неговите очи тези твърде могъщи и богати монаси, които толкова много обичала баба му, колкото по-безразлично и скептично към въпросите на вярата ставало обществото, толкова по-голямо значението придавало на всевъзможните суеверия. Астрологията, опитите с магии били твърде разпространени. В случай на нужда мнозина прибягвали до магиосничеството и любовните напитки. Даже лица от най-висшето общество, които се основавали на творбите на Соломон, си въобразявали, че биха могли би пожелание да повикват дяволите и да се разпореждат с тях, както си искат. Макар и да имало такива, които се съмнявали в силата на магиосничеството, нозинството все пак вярвало във всевъзможните чудеса. В това общество без всякакви нравствени устои интригите и любовта заемали първо място. Рядко можело да се срещне семейство като това на комнините. Всеки член на което да бъде така обхванат от честолюбиви стремежи. Мануил Комнин през целия си живот не вярвал на своите братовчеди и през време на царуването му много от неговите близки изпаднали в страшна немилост. Цялото им време минавало в заговори или любовни похождения и в случая императорът давал най-добрия пример. В 1146 години той се оженил за германската графиня Берта Жюлзбахска, която, като встъпила на византийския престол, се нарекла Ирина. Въпреки всичките си съвършенства и желанието да се приспособи към живота на двора, в който попаднала, младата жена не успяла за дълго да задържи около себе си вятърничавия си съпруг. Скоро Мануил, бидейки твърде влюбчив по характер, започнал да забравя съпругата си и да посещава други жени. Отначало се забавлявал само с временни облечения, но по-късно той сериозно се влюбил в своята много красива племенница Теодора и не закъснял открито да я признае за своя любовница. Той пожелал да оградите и горда и високомерна жена с всички външни почести и власт. Тя имала своя собствена стража като на царица. Позволил и кратко да носи облекло, подобаващо на облеклото на царицата. За нея и за сина, който родила и чието раждане още повече увеличило влиянието на фаворитката, той нищо не жалел. Влиянието на тая помпадур с малкото краче, както я наричали, изглежда продължило дълго. Във всеки случай тя била склонна да си го запази. Веднъж в ревността си тя заповядала да убият една от съперниците и кратко, която и кратко оспорвала сърцето на Мануил. Запазено е и до наши дни едно твърде любопитно писмо на един от нейните приближени, в което той се старае да успокои обризенията на съвестта и кратко много години след това престъпление, предизвикано от нейната страстна любов. И все пак тая връзка не попречила на Мануил да мисли за втори брак, когато в 1159 години умряла жена му. От първия си брак той имал само една дъщеря и за това бил сериозно загрижен да остави на династията си престолонаследник, напълно законен и от мъжки пол. Сега той потърсил бъдещата си императрица между франкските принцеси в Сирия. Отначало той мислял за графиня Емелизанда Триполитанска и след доклада на пратениците, на които било поръчано да огледат младото момиче, станал и годежът. От брата на Емелизанда били направени големи приготовления за изпращането и кратко в Константинопол, приготовления – Достойни за една царица, когато съвсем неочаквано, преди да тръгне на път. Младото момиче заболяло от някаква странна болест, която се проявявала в голяма слабост и отпадналост, необикновената и кратко красота започнала бързо да увяхва. Тогава царските пратеници решили да нарушат договора и другаде да търсят съпруга на господаря си. В това време в Антиохия живеела дъщерята на принцеса Констанция, Мария, чудото на Латинския изток. Когато я виждали, латинците казвали, Никога още не сме виждали такава красота. Тя беше красива, пише един гръцки летописец, повече от красива и красотата и кратко беше толкова чудна, че всички слушани разкази за Афродита с прекрасната усмивка и златните коси. За Юнона с прелестните бели ръце и големи очи, за Елена с гъвкавата си шия и прекрасни крака и за всички прекрасни жени, които в древно време се поставяли наравно с богините, изглеждаха като чиста измислица. Императорът решил да получи ръката на това съвършенство и в края на 1161 години той се венчъл с нея в храма, света София. Женитбата на императора била съпроводена с разкошни празненства, скъпи обощения в двореца, раздаване на пари на народа по всички кръстопътища на столицата, великолепни подаръци, направени на църквите, надбягвания и турнири. Народните маси, очаровани от красотата на новата си царица, я посрещали с въудушевени ръкопляскания. Както и другите латински принцеси, заемали място на византийския престол, съдбата на Мария трябвало да бъде също така трагична. Чужденката, както по-късно я нарекал народът в Константинопол, трябвало жестоко да изкупи радостните викове, с които я посрещнали първия път в столицата. От този факт се вижда, каква важна роля са играли жените при двора на комнините. Мануил не престанал да мисли за тях дори и на смъртното си легло. Той имал силна треска и обкръжаващите го предполагали, че е невъзможно да се спаси вече. Патриархът го убедил да се замисли за положението си и да обезпечи съдбата на малолетния си син, когато оставял след себе си. На това императорът спокойно отговорил, че няма защо да се бърза толкова много, че му остава да живее още 14 години, че астролозите го уверявали в скорошно оздравяване и че той ще може пак да почне любовните си подвизи. Но сред това бляскаво, скептично и развратено общество най-вече изпъквала личността на братовчеда на император Мануил Комнин, страшния и заедно с това и привлекателен Андроник Комнин. Ай, Андроник Комнин представлява тип на византиец от 12-ти всичките му достоинства и недостатъци. С висок ръст, казват, че той бил повече от чествота, с херкулесовска сила и необикновено изящен. Той бил толкова хубав, казва един съвременник че само заради красотата си можел да стане император. Летописецът Никита, 22, който добре го познавал, му направил скица, като го изобразил с дълга виолетова дреха, с островръх си в капюшон, гладещ черната си кадрава брада, жест, свойствен на Андроник в минути на вълнение или гняв. Той бил със здраво телосложение, обичал много физическите упражнения, чрез постоянна умереност уравновесявал здравето си и изящността на силните си форми. Не познавал никаква болест, бил прекрасен ездач и законодател на модата. На война се отличавал с рицарски подвизи: да се нахвърли сам върху неприятеля, да отнеме щита и копието на първия попаднал му войник, да се втурне в тълпата на враговете, за да предизвика на бой пред водителя им, с един удар от копието да го свали от коня и да се върне цял и невредим в редовете на византийците. Всичко това било за него забава. Според думите на един съвременен писател той можел да бъде добър пълководец, опитен и изобретателен. В походите бил комир за войниците си, в града, образец на знатен млад човек, но под външността на той атлет и воин прозирал необикновено ум. В сравнение с него другите хора изглеждали груби, недодялани, той получил много строго и всестранно образование, освен това притежавал и вродено красноречие. Речите му били и убедителни – че не можело да им се устои на среща. Бил весел, остроумен, ироничен и в своите забележки не жалел никого, а остротите му се сипели изобилно. Бързо забелязвал смешните страни на околните и много духовито се забавлявал с тях. Със своите остроти той се прочул в двореца и там се страхували от него. Но твърде спокоен, той винаги умеял да излезе и от най-затрудненото положение. Бил прекрасен актьор, можел да изпълнява всякакви роли и дори да плаче по желание. Съвременниците му го наричали Хамелеон и Разнолик Протей. Когато искал, можел да бъде и преластителен, тогава никой не можел да му устои. Братовчет му Мануил 20 пъти прощавал похожденията му. Но при всичките му пороци съвременните летописци били снисходителни към него, а жената, която безбожно мамел, го обожавала. Но към всичко това трябва да прибавим, че той бил човек странен, неспокоен, който никога не намирал покой, жесток, смел и страстен. Впрочем това не е чудно. Неговият баща Исак на няколко пъти участвувал в заговорите срещу цар Йоан, негов роден брат, и по-голямата част от живота си прекарал при двора на султана на Икония. По-старият му брат се оженил за дъщерята на мюсюлманския емир. Като тях и Андроник бил съвършено равнодушен към религията. В противовес на всички византийци от това време религиозните спорове му се стрували досадни. Като не се боял нито от Бога, нито от дявола, макар и доста суеверен, той нямал никакви принципи и пред нищо не се спирал. Нищо не можело да го спре да изпълни някое желание или просто каприз, нито понятието за обикновена човешка нарственост, нито чувството за дълг или признателност. Да устрои заговор, да измени, да произнесе лъжлива клетва, това не било проблем за него. Съзнавайки превъзходството си, горд със своя происход, той те ел страшни, прекомерно честолюбиви замисли. Още съвсем млад, той мечтаял за трона. През целият му живот го занимавала мисълта да стане император. Отначало искал да реши от престола Мануил, после приемника му млади Алексей и за постигане на своята цел не се стеснявал пред избора на средствата. Служил си с оръжие, отрова, интриги, с силата, коварството и жестопоста. И страстите му го погубили. Като необуздан кон, той спокойно и смело се хвърлял във всички приключения, без да обръща внимание на общественото мнение и установените правила на приличие. Попадала ли на пътя му някоя красива жена или чуел да се говори за нея, той веднага се влюбвал и употребявал всички средства, само за да и кратко се хареса. А тъй като бил голям преластител, никога не срещал жена, която да му противостои. По необикновеното разнообразие на своите любовни приключения Андроник Комнин напомня Дон Жуан, а по развратността, с която се отличават по-голямата част от приключенията му, той представлява знатен болярин, развален човек. Все пак случвало се понякога този човек, който търсел все нови и нови усещания, подвижен, вятърничав и изменчив, да бъде способен да прояви вярност и постоянство. Старостта си той станал ужасен. Когато ставало въпрос да запази спечелената си власт, когато пламвали, макар и успокоени с възраста, страсти, той се проявявал като жесток човек и развратник. Но дори и тогава в разпътството и престъпленията той запазил своето мрачно величие. Твърде много надарен от природата. Той би могъл да преобразува изтощената Византийска империя, за това не му достигало само малко нарствено чувство. За нещастие той употребил всичките свои високи умствени качества за удовлетворение на честолюбите си замисли и страсти. Характерът на Андроник Комнин напомня малко на този на Цезар Борджия. 22. Никита Акуминът живял през втората половина на 12-ти и в началото на 13-ти в съчиненията му високо се ценят от учените. Б. П. Р. Втори. Андроник 30 години вдигал шум около себе си в двореца и в града и гърмял с неприличието на своите постъпки. Братовчет на Мануил и почти на една възраст с него, двамата се родили около 1120 години, той бил възпитан заедно с бъдещия престолонаследник. Благодарение на общата им склонност към атлетически упражнения и към любовни приключения между младите хора се завързала тясна дружба. Мануил дълго и искрено обичал Андроник, дори после... Когато започнали да си съперничат в своите честолюбиви замисли и когато интригите от страна на Андрониковите врагове ги разделили съвсем, императорът винаги хранел в сърцето си известна снисходителност към своя братовчет. Но Андроник бил човекът, който можел да причини на императора много неприятности. И макар Мануил да оказвал значима чест на братовчет си, като го пращал на война и се отнасял другарски с него, скоро между тях възникнало скрито недоброжелателство. Андроник се сърдел на Мануил за това че когато последният бил провъзгласен за император и тръгнал за Константинопол да заеме престола, го оставил в ръцете на турците и нищо не направил за освобождението му. Радвайки се може би, че му се удава случай да се избави от такъв един неспокоен човек, който му причинява толкова неприятности. Макар от тогава да изглеждало, че Мануил му е много предан и дори му спасил живота, като изложил своя собствен живот при скарване след един голяй, все пак Андроник се оплаквал, че не му е дадено в държавата положение, Каквото заслужава и че императорът предпочита други по-недостойни от него, особено племенника си Йоан, когато Андроник ненавиждал. От друга страна, Мануил се безпокоял от блестящите качества на роднината си, от тайните му честолюбиви замисли и твърде свободните му речи. Към това се прибавила и историята за някаква жена. Враговете на Андроник използували тази история и окончателно скарали братовчедите. Това станало в 1151 години. Тогава Андроник бил 30 годишен. Той бил вече женен и жена му го обичала твърде много. Има ли и син, Мануил, но това съвсем не му попречило да бъде в най-близки отношения с една от бератовчетките си, Евдокия Комнина. Тя била родна сестра на Теодора, която в това време била явна сестра на императора. Тъй като младата жена била вдовица, тя побързо от сестра си отстъпила пред желанието на хубавия си братовчет и не скривала отношенията си с него. Тия връзки вдигнани много шум в двора най-вече поради близкото роднинство на любовниците. Семейството на Евдокия, нейният брат и Девер били дълбоко оскърбени. Но на всички бележки Андроник отговарял с Шеги и без стеснение намеквал за отношенията на Мануил към Теодора. Трябва, казвал той, поданиците да следват примера на господаря си. Освен това всичко, което излиза от една и съща фабрика, Евдокия и Теодора били сестри, еднакво се харесва. По някога на уния, които го укорявали, той казвал, че ако се помисли по-добре, неговото положение не е тъй сериозно, както това на императора. Той е в най-добри отношения с дъщерята на родния си брат, Андроник изказал мисълта си много по-грубо, а аз съм същите отношения с дъщерята на моя братовчет. Разбира се, тия думи дразнели императора и хвърляли в още по-голяма ярост роднините на Евдокия. Мануил намирал, че Андроник трябва да се отдалечи от двора, за да се сложи крайната история и в 1152 години го изпратил в Киликия за борба с арменския принц Торос. Но Андроник, недоволен от това изгнание, много недобросъвестно изпълнил задачата си. Той дал възможност на неприятеля да се изплъзне, за да бъде после разбит от него и макар че по време на сраженията се отличил с голяма храброст, в края на краищата бил принуден да напусне страната и да избяга в Антиохия. От тук той бил повикан в Константинопол, където Мануил, това добро момче, само го нахукал на четири очи, след това го назначил за командуващ на един голям окръг на границата с Унгария с Титла, Херцог Белградски и Бераничевски, но все пак го държал далеч от двора, където неговото присъствие било нежелателно. През време на похода си в Киликия Андроник вече имал тайни връзки с краля на Иерусалим и султана на Икония. После при новото си положение той завързал също такива интриги с краля на Унгария с цел, както казват, да реши императора от престола. Но тяхната преписка била заловена и предадена на императора. И тоя път Мануил му простил, като се задоволил само да го лиши от херцогството му и го изпратил в лагера в Пелагония, Македония, където в това време се намирал дворът, за да може да бъде винаги пред очите му и да се следят постъпките му. Свитата на царя той пак се срещнал с Евдокия, с която възобновил любовната интрига веднага, щом се завърнал от Киликия. Във възторг от този успех. Без да обръща внимание на принките, които роднините на Евдокия му устройвали, той, според думите на съвременния летописец, намирал, че любовта на Евдокия му била достатъчна, за да го възнагради за всички опасности, които може да го сполетят. В това време Йоанн, братът на Евдокия, и Иоанн Кантакузин, нейният Девер, се постарали да злепоставят Андроник в очите на императора и дори се опитвали да се избавят от него посредством убийство. Веднъж, както обикновено, Андроник отишъл в палатката на любовницата си. Узнали за срещата, роднините на Евдокия му устроили засада и поставили недалече от палатката, въоръжени хора, които да го убият, когато излезе от там. Но Евдокия била досетлива жена. Неизвестно как, тя узнала за заговора и макар в това време, както пише един нетописец, да била заета със съвсем друго, забелязала, че заобикалят палатката и предупредила любовника си. Андроник веднага извадил меча си, готов скъпо да продаде живота си, но на Евдокия и кратко хрумнала друга мисъл. Тя му предложила да се предреши като жена. Когато това станало, тя повикала една от жените, която винаги я придружавала, да и кратко донесе огън. Това било казано високо, за да могат намиращите се около палатката да я чуят. Ако Андроник пожелаял да излезе веднага вместо повиканата жена, в тоя си вид той можел да избяга. Без да обърне внимание върху себе си. Но той не искал да чуе за това. Страхувал се, че може да стане смешен, в случай че биха го познали и предпочитал да умре, отколкото да се обезчести с преобличането си като жена. Без много да мисли, той разсякал с меча си платното на палатката, с един голям скок прескочил въжетата, коловете и малката стена, до която била опаната палатката, за голямо очудване на войните, които бодебнели и които останали смръзнати от това неочаквано появяване. Друг летописец писец прибаря, че недоворен от подвига, за който вече стана дума, Андроник на два пъти се опитал да убие императора и че Мануил бил спасен благодарение бдителността на племенника си Протосевастиоан. Но тъй като между него, брата на Евдокия, и Андроник съществувала страшна ненавист, изниква въпросът, не клеветял ли Протосевастът своя враг, само за да го погуби. Истината е, че Андроник, доведен до крайност от интригите, с които го преследвали, бил готов да отговори на тия интриги с една от ония ужасни постъпки, на които той бил способен. Веднъж, като го забелязал, че глади коня си, императорът го попитал защо толкова много се грижи за него, за да мога да избягам от тук, когато успея да сваря главата на най-злия си враг, отговорил той. Такъв един човек, разбира се, бил много опасен. При това неговите сплетни с унгарците и позорното му поведение с Евдокия били достатъчно основание, за да се постъпи много строго с него. Мануил се убедил най-после, че ще бъде по-благоразумно да скрие някъде Андроник. Така той бил арестуван и изпратен в Константинопол. Звели ги на краката, той бил оставен под строк надзор в една от кулите на двореца. Трети. Там Андроник се мъчил 9 години, от 1155 до 1164 години, през което време вечно безпокоил своите тъмничари и императора. Още от първия ден на затвора си той мислел само как да избяга. Андроник бил толкова умен, колкото и смел, и ето какво измислил, забелязал една стара изоставена водосточна тръба, която минавала под неговата кула. Като изкупал един отвор на пръстения под вкилията си, той се скрил в тръбата на канала, след като брижливо затворил направения на пода отвор. Към обяд стражата не намерила затворника. Това силно разтревожило хората в крепостта. Разбира се... Всички знаели, че Андроник е по изобретателен от Одисей и от него всичко може да се очаква. Но след грижлива проверка се оказало, че всичко в килията на затворника си оставало непокътнато и врати и покрив и здраво затворените с железни решетки прозорци. Не можело и да се предполага, че той се е изплъзнал. Оплашените тъмничари, страхувайки се от тежкото наказание, което ги заплашвало, решили да съобщят за случилото се на императрицата. Тъй като императорът в това време не бил в Константинопол, а воювал в Кирикия, тая новина страшно много развълнувала целия двор. Веднага било заповядано да се затворят всички градски врати, да се обискират всички кораби, спуснали котва в пристанището, както и цялата сторица. По всички посоки били разпратени съобщения с заповед да бъде заловен беглецът. Арестували жена му като вероятна съучастница в това бягство и я поставили в същата тъмница, където бил и мъжът и кратко. Те не подозирали, казва лето че той все още бил в ръцете им. Андроник си останал скрит в подземието. Когато настъпила нощта, той излязал от скривалището, върнал се в килията си и се явил пред своята изплашена жена, която отначало го сметнала за видение. Но той и кратко доказал, че не е призрак. Тъй като дори в най-трудните минути на живота си никога не изгубвал присъствие на духа, Андроник се възползвал от този случай, за да се помири с жена си. Девет месеца след това помирение се родил синът им Йоан. Така той прекарал цяла седмица, денем се криел в подземието, а нощем се връщал при жена си. И онова, което предвиждал, не закъсняло да се изпълни. Надзорът, под който жена му била поставена начало, бързо отслабнал, така че Андроник успял да излезе от тъмницата почти пред очите на тъмничарите, да избяга от крепостта и да достигне Мала Азия. Той дошъл дори до река Сангария и можел да се счита вече за спасен, когато изведнъж един сирен студ, това се случило през декември 1158 години, го заставил да потърси подслон при селените. Те го познали и въпреки съпротивата му го докарали обратно в Константинопол, където бил поставен в същата тъмница, окован от предпазливост в окови двойно по-тежки от предишните. Този път той прекарал около 6 години в императорската тъмница, но през 1164 години отново избягал. Малко по малко условията, при които го държали в тъмницата, се смекчили, позволили му например да си доставя вина на трапезата, под предлог, че е Борен, получил позволение да има един малък прислужник, който можел свободно да ходи из крепостта, да влиза и излиза, когато пожелае. И Андроник се възползувал от това. Той заповядал на пажа си, когато тъмничарите спят, да открадне ключа от кулата, в която седял и младият човек успял да си направи восъчен отпечатък от този ключ. Той отпечатък бил изпратен на жената и сина на Андроник, които поръчали един подправен ключ за тъмницата. В същото време с помощта на глинените съдове, в които му носили вино, успели да доставят на затворника една голяма връзка въжета. Една нощ в полумрака, когато стражата вечеряла, верният паш с подправения ключ отворил тъмницата на господаря си. Кулата се намирала във вътрешния двор на двореца, чието тераси се издигали доста високо над мраморно море. Тъй като в този двор почти не ходили, той бил обрасъл с висока трева. Отначало Андроник се скрил в буренаците като заек в очакване на удобния миг, когато ще може да употреби взетото с себе си въже. От предпазливост, когато излизал от тъмницата, той затворил след себе си вратата. Затова, когато вечерта дежурният офицер направил обиколката си, не намерил нищо особено и като поставил часовите по местата, на които обикновено стояли, той спокойно отишъл да спи. Когато настъпила нощта, Андроник привързал въжето за един от заберите на външната стена и безшумно се спуснал на брега. Там го очаквал кораб и той се чувствувал вън от всякаква опасност, когато изведнъж се явило неприятно препятствие. От времето, когато преди два века Иоанн Цимисхи убил император Никифорфока, по цялото лице на двореца се поставили карални постове които били длъжни да следят през нощта да не се приближават лодки до стената на императорското жилище. Беглецът не взел предвид това и караолните войници го забелязали и го арестували. Той бил готов да се самоубие само да не се връща отново в затвора, когато изведнъж му дошла гениална мисъл. Аз съм избягал роб, казал той, бягам от тъмницата. Моля ви, не ме да попадна отново в ръцете на господаря си, защото скъпо ще трябва да заплатя за бягството си. На краката си е човек имал окови, говорел по варварски начин гръцки език, затова му повярвали, толкова повече, че Стопанинът на лодката, който бил посветен в тая хитра измислица, викал да му предадат беглеца като негова собственост. На войниците много се харесала тая забавна история и те предали лъжливия роб на лъжливия му господар, този път Андроник бил спасен. Хванали здраво веслата и скоро стигнали до неговия дом към Вланга, разположен недалеч от брега. Там го очаквали роднините му. Веднага свалили от него оковите, след това той се качил в лодката си, минал покрай стените и обиколил седмоколата крепост. Достигнал до брега, той намерил бутори коне и с все сила се спуснал към Анхиало, разположен на брега на Черно море. За щастие губернаторът на този град бил човек, на когото някога той бил направил услуги и който не искал да се покаже неблагодарен към изгнаника. Той снабдил Андроник с пари и водач, за да може, както той пожелал да стигне до руския княз Ярослав, който князувал в гарична Днестър. И ето, Андроник бил вече близо до границата. Но когато мислял, че се избавил от преследвачите си, вланските овчари го познали и го предали на хората на императора. Друг на мястото на Андроник би се отчаял, той обаче намерил нова възможност да избяга, макар тоя път без другари и помагачи. Той се престорил на Борен, страдащ от страшни болки в стомаха. Непрекъснато искал от пазачите си разрешение да слезе от коня и да се отстрани за малко от пътя. С настъпването на нощта тези спирания зачестили и веднъж, докато войниците търпеливо го чакали на пътя, той, възползвайки се от прикритието на тревата, в която се бил приютил, забол в земята тоягата си. Метнал на нея горната си дреха, поставил отгоре шапката си, така че да изглежда като клекнал човек, а сам лазешком се заодалечавал колкото може по-бързо. Когато пазачите решили, че той се бави дълго, се приближили да видят какво се е случило с него, но забелязали само, че той е взел преднина и бил вече твърде далече. Беглецът успял да стигне до Галич и така очаровал княз Ярослав, че той го направил свой другар и постоянен съветник. Ярослав не можел без него, така че Андроник живеел и се хранел на една и съща трапеза с него. Но за императора, особено когато започнала войната с Унгария, било доста опасно да остави у русите такъв страшен противник, който вече интриганствувал и събирал отряд конница, за да завладее Византия. За това Мануил намерил за нужно да прости на братовчет си. Впрочем Евдокия се била омъжила повторно. В продължение на 9 години тя успяла да забрави предишния си любовник и в това отношение нямало причини за опасения. Императорът заповядал да съобщят на изгнаника и да го уверят, че ако се върне, никаква опасност не заплашва свободата му. Андроник приел тази милост, върнал се и даже храбро се бил при обсадата на Зевгмин. Но неговата покорност никога не можела да продължава дълго и упоритата му душа била винаги склонна към опозиция. Когато Мануил Комнин, който нямал син, решил да признае за престолонаследник бъдещия си Зет, буденикът на дъщеря му Мария, Андроник рязко отказал да положи клетва за вярност, каквато императорът искал от болярите си. Той намирал, че всичко това е излишно. Тъй като императорът бил толкова млад, че възможно било да има син и че срамно би било за ромеите да ги управлява един чужденец, годеникът на Мария бил по происход унгарец. Снисходителният обикновено Мануил търпеливо слушал отначало братовчет си, но когато неговите думи започнали да намират съчувствие у някои боляри, той отново решил да отстрани Андроник от двора и в 1165 години го изпратил в Киликия, като му дал важния пост, командуваща армия. Четвърти Както в 1152 год, когато бил натоварен да усмири Торо с арменеца, така и сега той небрежно изпълнил дадената му задача и бил напълно разбит, независимо че по време на сражението не жалил себе си. Причината за това се криела в обстоятелството, че той бил заед съвсем с друго. В това време на Кипър, в Кирикия се говорило само за необикновената красота на принцеса Филипа Антиохийска. Всички така хвалели прелестите и кратко, че Комнин се влюбил в нея преди още да я види и си поставил за цел да покори сърцето и кратко. Трябва да добавим, че Филипа била сестра на императрица Мария и в това увлечение на Андроник имало и малко желание да отмъсти на Мануил и ненависната му жена, като съблазни младото момиче. Той пристигнал в Антиохия и започнал да парадира като млад човек пред прозорците на принцесата, облечен в разкошно облекло, придружаван от светлоруси пажове, които носели пред него сребърни лъкове. Сам красив и здрав, както винаги, въпреки своите 46 години, той бил облечен необикновено изящно, тесни панталони прилепвали на краката му, късмундир пристягал кръста му, с една дума, всичко, което един артист само може да измисли в облеклото си, за да увеличи красотата си. Той бил така доволен от себе си, така се радвал на успеха си, в който не се съмнявал, че лицето му просто си ело и като че ли бръчките по него били изчезнали. Филипа тогава била на 20 или 21 години. Не било трудно за един такъв блестящ мъж да я съблазни и тя се отдала на Андроник, който и кратко обещал, че ще се ожени за нея. Когато новината за това достигнала Константинопол, Мануил изпаднал в ярост и веднага изпратил в Кирикия нов губернатор, на когото било поръчано да замести Андроник в длъжността му. А ако е възможно, и в сърцето на Филипа. Но младата жена не искала и да чуе за него. Когато царският чиновник се явил в Антиохия, тя не пожелала и да погледне новия си поплонник. А когато най-после благоволила да обърне внимание на него, то било, за да му се надсмее на малкия му ръст. Тя подигравателно го попитала, дали императорът е смята за толкова глупава да допуска, че тя ще остави Андроник, героя, човека със знатно происхождение, славата на когото гърмяла по цял свят, за да се омъжи за някакъв си обиден от съдбата човек с неясен происход и с нищо незабележителен. По този начин след нейния отказ на него не оставало друго, освен да се отдалечи, което изторил. А Филипа все повече и повече се увличала и не искала никого друг да вижда, освен Андроник. Тази любовна история обаче му омръзнала първо на него. Дали се оплашил от отмъщението на Мануил, или самата Филипа му омръзнала, няма значение, той я зарязал по много подал начин и заминал за Иерусалим. Като отмъкнал със себе си и всички събрани в Киликия и Кипър пари от данъци на императора. Изоставена по такъв начин, Филипа трябвало печално да свърши живота си. Десет години по-късно тя се омъжила за Готфруа Торонски, Конетабъл Яроселимски, много по-стар от нея, а освен това и Борен. Тя скоро умряла едва 30 годишна като залиняла и не можела да забрави печалната история с Андроник Комнин. А в това време той продължавал със същия успех любовните си приключения. Бил добре посрещнат от латинците в Иерусалим, които много се зарадвали на помощта, която им предлага такъв един храбър рицар в отсъствието на краля Имамори. И все пак той не закъснял да прояви своята благодарност за оказаното му гостоприемство като змия, която иска да клъвне благодетеля си. В кралството живеела една от византийските принцеси, Теодора, братовчетка и племенница на Мануил. Омъжена 13 годишна за иерусалимския крал Балдуин III, тя овдовяла в 1162 години и живеела в град Акр, който съставлявал вдовишкото и кратко наследство. Тогава тя била 22 годишна и доста хубавичка и Андроник веднага се влюбил в нея. Макар че тя, както Евдокия и Филипа, му била роднина, и то от такава степен, при която бракът не се разрешава. Но той като че ли намирал някакво удоволствие в това, да пренебрегва в любовните си приключения гражданските и църковните закони. Теодора приела родственика си Факр и се отнесла с него много любезно. После му върнала посещението в Бейрут, който бил подарен от крал Амори на Андроник за оказани от него услуги и скоро завързала с последния най-добри отношения. Император Мануил продължавал страшно много да му се сърди заради историята с Филипа и пращал нареждания до своите чиновници васали да ослепят Андроник, където го намерят, за да го накажат за постоянните му бунтове срещу императора и за безнравственото поведение към семейството му. За щастие един екземпляр от това нареждане попаднал в ръцете на кралица Теодора. Тя предупредила Андроник за опасността и двамата влюбени решили по-скоро да избягат, отколкото да се разделят. Това отвличане на кралицата било и признателността на Комнин към франките за добрия прием, който той намерил от тях. То е и потвърждение на думите на Вилхелм Тирски, който говори: Доколко справедлив ще си остане за винаги стихът на Вергирии, Боя се от данайците, дори когато ми носят подаръци. Τία ἡ -E -E станало по всички правила. От Андроник обявил, че си тръгва после Теодора поискала да го изпрати на известно разстояние от Бейрут, да му изкаже почита си и да се прости с него. Но и тя не се върнала вече. С помощта на султан Норедин бегалците стигнали Дамаск, после Горан, където останали за известно време, защото младата жена трябвало да се освободи от бременност. От тук те се отправили за Багдад, където били добре приети от мюсюлманския владетел. Странното е, че въпреки неизвестността, свързана с скитническия му живот и нещастията, които се сипели върху него, Андроник, обикновено така непостоянен, не помислил да захвърли Теодора. Неговите връзки с Яроселимската кралица били неговата истинска любов. В продължение на много години тези две любящи се и верни едно на друго същества влачели по целия мюсюлмански изток своето пълно с приключения съществуване заедно с малкия Йоан, законен син на Андроник, който тогава бил на около 10 години и двете деца Рексей и Ирина, които му родила любовницата. Навсякъде ги приемали добре, но не ги оставили задълбо на едно и също място от страх пред гнев на императора. Изгонили ги от Мардин, но ги приели в Езерум, останали в Иверия за малко. След цяла поредица препятствията се намерили при Турския мир на халдейската провинция на брега на Черно море. Салтуч, така се наричал този владетел, подарил на Андроник силната крепост в Колонея, близо до византийската граница. Комнин се заселил в нея заедно с семейството и тук си устроил рицарски живот като се занимавал с грабежи. Със своите нахлували в императорската държава той я опустошавал, вземал жителите и кратко в плен и ги продавал на турците. Отплачили го от църквата за съжителство с братовчетка му и за стоенето му сред неверниците, но той не обръщал голямо внимание на това. Такова едно отношение и постъпките на Андроник довеждали Мануил до ярост. Той употребявал различни средства, за да го пипне, но Андроник винаги му се изплъзвал и с ръцете. В това отношение пощастлив излязал трапезунският херцог Никифор Палеолог. Той сполучил да залови Теодора и двете и кратко деца. Това сломило непокорния характер на Андроник. Той обожавал любовницата си и не можел да живее без нея. Освен това твърде много му било жал за децата. И решил да иска прошка. Мануил бил много доволен. Че може да вземе пак на своя страна такъв опасен противник и със свойствената му снисходителност побързал да обещае на братовчет си пълна безопасност. При това поръчителство Андроник отново се появил в Константинопол. Но тъй като бил голям актьор, той поискал завръщането и за непокорността му да станат с известна тържественост. Под дрехата му очията до краката се спускала дълга желязна верига и обвивала тялото му. Когато се явил пред императора във Влахерския дворец, в присъствието на всички придворни той се проснал на земята, облян с горчиви сълзи, молейки прошка. Тая трогателна сцена силно подействувала на Мануил, той сам заплакал и помолил братовчет си да стане. Но Андроник си останал в същото положение. Най-после, като изтеглил желязната верига, заявил, че като наказание за всичките си престъпления, той желая да го довлекат като пленник до подножието на императорския трон. Трябвало да отстъпят на желанието му, след което великолепно го нагостили, както подобава на такъв знатен човек след продължително отсъствие, но все пак опасно било да бъде оставен тоя блуден син в столицата. Освен това Андроник и Мануил чувствували, че ако останат да живеят заедно, прежните им вражди непременно ще се подновят. За място на благородно изгнание на комни определили град Енеон, на брега на Черно море. Това изгнание било устроено доста прилично и той живеел тук, далеч от Юпитер и от грамотевиците му, като се ползувал от щедростта на Мануил и си отдъхвал след многобройните приключения. Много вероятно е и Теодора да е била изпратена при него в тая му резиденция, тъй като се знае само, че няколко години по-късно техните връзки все още продължавали. На пръв поглед Андроник съвсем се отказал от честолюбивите си замисли. като засвидетелствувал покорността си към императора. Той след това дал и тържествена клетва за вярност, както на него, така и на малолетния му син Алексей. Вразумен и успокоен, той като че ли съвсем забравил домогванията си до престола и укротил всичката жар на своя боен характер. Наближавало да изпълни 60-те години. В своето мирно и прекрасно прибежище той обичал да разказва за подвизите си и със свойствената си непочтителност към всичко свято с удоволствие сравнявал себе си с цар Давид който също бил жертва на зависта и също бил принуден да се спасява с бягство от своите врагове, като прибавял при това с известна насмешка, че приключенията на светия цар и пророк са нищо в сравнение с онова, което той е преживял. Въпреки белите си коси, той бил все още здрав телом и младорик, както преди. Достатъчен бил и най-малкият повод, за да се събуди у него злеуспокоеното честолюбие и да пламне стремежът му към властта. Ви! Такъв повод била смъртта на Мануил Комнин през 1180 години, когато престолът минал в ръцете на детето и жена му. Младият император бил едва 12 годишен. Той бил лекомислено момче, което прекарвал от цели дни дни игри, езда и лов. Естествено, че нямал нито опитност, нито понятие от живота. Майка му, прелесната Мария Антиохийска, тази красива и изящна жена, която станала регентка, също нищо не разбирала от държавно управление, но най-важното е, че тя била много привлекателна. За да не даде повод за клератив е развратен дворец. Още в самото начало на царуването и кратко започнали да я ухажват хора, които се стараели да спечелят благосклонността и кратко и които открито изказвали своите намерения, съперничили си едни на други изящност и ласкателства, за да успеят да привлекат и спечелят нейното внимание. Чувствувайки се самотна сред чужди хора, заобиколена с интриги и ненавист, тя направила грешка, като дала предпочитание на един от уния, които я ухажвали и още по-голяма, че този избор бил несполучлив. Протосеваст Алексей, племенник на Мануил, който и кратко харесал повече от другите, бил красив мъж, малко изнежен, бляскав ездач, който денем спял, а нощем му стройвал оргии. Той бил напълно лишен от енергията, необходима на човек, който трябва да бъде здрава опора някому. Достатъчно било само това предпочитане, оказано от регентката. За да се обидят много други, които се почувствовали отритнати и това дало повод за всевъзможни неблагоприятни тълкувания. Скоро започнали да обвиняват протосеваста в намерение да завладее престола, като се ожени за императрицата, а не я обвинявали, че напълно съчувствува на плановете му. И друга една причина опозорила съвършено новите управители. Според думите на Вилхелм Тирски, богоогодният император Мануил достойно оценил верността и другите качества на латинците. Като човек с рядко мъжество и великодушие той не обичал гърците заради тяхната мекушавост и изнеженост и най-трудните си дела възлагал на латинците, като разчитал на преданоста и твърдостта им. Тъй като той се отнасял много добре с тях и богато ги възнаграждавал за направените услуги, те всички, бедни и богати, знатни и прости, от всички краища на света се стичали при своя благодетел. В двора, в администрацията, в Министерството на външните работи, в гвардията... Навсякъде било пълно с западноевропейци. А търговските колонии на Венеция, Генуа, Пиза изпълвали с латинци цели квартали на столицата. Мария Антиохийска по природно влечение, а Протосевастът по политически съображения мислели, че те ще постъпят правилно, ако по примера на Мануил потърсят поддръжката на латинците. Това обаче представлявало голяма непредпазливост. Буйната константинополска проста маса и духовенството, което я е ръководело, близо цял век таели в душата си страшна ненавист към латинците, която без на бароните и елчността за печалби на западните търговци все повече раздухвали. Естествено е, че към регентката започнали да изпитват същите чувства, както и към съюзниците и кратко, и скоро императрица Мария, която порано се ползувала с такава известност и любов сред народа, станала за простия народ нещо повече от чужденка. По същия начин във Франция бяха започнали да наричат Мария Антуанета, австрийка. Скоро чувствата започнали да се превръщат в дела. Мария, дъщерята на император Мануил от първия му брак, дълбоко ненавиждала своята мъжтеха. Тя била много енергична жена, смела и жестока и успяла да устрои заговор, но последният бил разкрит. Тогава със своя млад мъж Кесаря Ренея Муферацки и близки свои привърженици тя заела църквата, света. София, без много да му мисли... Превърнала я в крепост, събрала около себе си войниците си, приготвила се за отбрана и поставила на правителството истински ултиматум. Това станало през 1182 години. А нещата се влушили още повече с това, че народът минал на страната на заговорниците, а духовенството начало с патриарха открито заработило заедно с тях. За да се сложи веднъж за винаги край на това, църквата трябвало да се превземе с пристъп. Започнали сражения дори под портиците на храма и в крайна сметка самият патриарх трябвало да се намеси, за да раздели сражаващите се. Това, разбира се, вдигнало много шум в набожната столица и оскверняването на толкова почитаната църква още повече навредило на правителството, под чието нареждане станало всичко това. Освен това цялото това безобразие било напразно. В края на крайщата регентката и първият и кратко министр били принудени да простят на бунтовниците и с това още повече подчертали своята слабост. Направена била още една грешка, протосевастът показал пълно неразбиране на политическите работи, като заточил в манастир патриарха за участието му във въстанието. И скоро бляскавите манифестации в чест на патриарха показали колко голяма била грешката на първия министр. Населението на града тържествено върнало патриарха обратно в Света, София, при което улиците се пълнели с благоухания на Тамян и други миризми, а тълпата радостно поздравявала своя пастир. Това било ново поражение на правителството. От всички тези събития най-добре се възползувал Андроник. Всички искали да се избавят от омразния режим и погледите им се обръщали към братовчеда на покойния император. При това отдавна вече се носел слух, че той трябва да стане император и всички, както и самият комнин, вярвали на този слух. Особено разположени били към него за това, че в борбата с чужденката той представлявал династията и народните традиции. В тая разгорещена и страстна столица, в която допират с латинците бил много продължителен, мисълта за нанасените от тях обиди, преглъщани мълчаливо, злобата от всички уния, чието самолюбие било засегнато и особено недоволството от причинените економически загуби все повече и повече подготвяли страшното пробуждане на византийското народно чувство. Даже принцеса Мария по време на възстанието се обръщала към Андроник за помощ. От тогава всички го уверявали, че стига той да пожелае. И всички ще бъдат на негова страна. При тия известия и при тия толкова настоятелни молби той чувствувал как честолюбието в него започва да се пробужда. За да подготви пътя си към отдавна набелязаната цел, той започнал изкусно да се преструва, че го безпокои съдбата, която заплашва младия император, както и намеренията, които се приписват на протосеваста. Особено го възмущавали лошите слухове, пускани за регентката. Той позволил на двамата си синове да вземат участие във възстанието, вдигнато от принцеса Мария, като с това искал да каже на недоволните, че не трябва да губят надежда. Колкото до него самия, той чакал само удобния миг. Той дошъл към средата на 1182 години дъщеря му Мария се промъкнала в Енеон, за да му съобщи, че е дошло време да започне борбата. Андроник най-после решил да тръгне към Константинопол, със свойствената му ловкост, но горитият протей... Както го нарича един съвременник, умял да придаде най-подходящата украска на постъпките си и да оправдае колкото може по-добре указваната от него съпротива. Като уверявал всички в чистотата на своите намерения и като напомнял постоянно за дадената от него клетва на император Мануил, той обявил, че няма друго желание, освен да избави младия император от влиянието на неприятните му съветници. Освен това при едно такова неспособно правителство, поддържано от чужденците, той изглеждал единственият човек, който се грижи за интересите на империята, единственият приятел на ромеите, а по своята възраст и опитност, единственият човек, който може да задържи империята по наклонената плоскост, по която тя се търкаляла към пропаста, и възхитеното население го изпращало с радостни викове и с му път. Напразно управителите на азиатските области, които оставали верни на регентката, се старали отначало да спрат движението му. Напразно Андроник Ангел, изпратен с отрядите си срещу него, се опитвал да се срещне с него. Зле поддържан от войниците си, той бил победен и от страх да не заплати това си поражение с цената на живота си напуснал своята партия и решил да увеличи числото на бунтовниците. Междувременно Андроник, като приемал новия си последовател, му казал с насмешка, «Ето, как се сбъдват думите на Евангелието, аз ще ти пратя своя ангел, който ще подготви пътя ти». И наистина, Андроник Ангел имал много последователи. Когато войските на Комнин наближили Константинопол и спрели на Азиатския бряг на Босфора, флотата, която била отредена да пази пролилите. Без най-малка съпротива минала на страната на неприятеля и от лагера си в Халкедон, 23, Андроник изпратил в двореца високомерен ултиматум, с който искал смяна на протосеваста, изпращане на регентката в манастир и възвръщане властта на младия император. В това време всички в столицата полагали клетва за вярност на новия повелител и падали в краката му. Всеки ден при него в халкедонския лагер се явявали представители на народа и мнозина придворни. Те се любували на неговото красиво и силно телослужение, на красноречието му и се връщали така радостни, че, както казва историкът Никита, сякаш са посетили, приказни острови, или пък сядали на суфрата на слънцето. Въпреки всичките преимущества на бунтовниците... Енергичният и смел министър можел да се защитава. Протосеваст Алексей имал и пари, и силна поддръжка от страна на латинците. Но той и не мислил да се бори, а се оставил да бъде арестуван в двореца си и да бъде предаден в ръцете на Андроник, който заповядал да му извадят очите. Андроник много добре разбирал, че нищо не е направено, докато наемните латински войски и западните пришелци държат в ръцете с столицата. За да се избави от тях, той използвал отдавна набраната народна омраза. Изграда бил разпространен слухът, на който, разбира се, никой не вярвал, че чужденците имат намерение да нападнат гърците и по този повод изправили срещу тях простия народ и утайката на столичното население. Латинският квартал бил превзет с пристъп и разярената тълпа се впуснала да граби и гори всичко. Жени, деца, старци и дори болните в болниците били избити. В един ден гръцкият национален фанатизъм си отмъстил за набираната 100 години злоба. Малцината латинци, които се избавили от смърта, веднага избягали от Константинопол и се скрили. Сега Андроник свободно можел да влезе в столицата. И той пристигнал, заобиколен от възторжената тълпа и поздравяван от всички, като кандило, светещо в мрака, или блестяща звезда. Малцина разбирали, какво се крие под любовта и предаността, с които той обсипвал царя и чието прояви все повече се засилвали. В числото на тия малцина бил и патриарх Теодосий. Веднъж, когато Андроник започнал да се оплаква пред него, че той сам трябва да се грижи за свободата на императора, че няма помощници в това трудно дело, владиката, на когото не липсвало мъжество, отговорил, че за него собствено от деня, в който Андроник влязъл в Константинопол и завладял властта, все едно че императорът не е вече между живите. Патриарх Теодосий бил прав. Честолюбието заговорило в душата на Комнин и за да го удовлетвори, той бил готов на всичко. Преди да влезе в столицата, той взел особени предохранителни мерки. По негово нареждане регентката и синът и кратко били отстранени от двореца и заведени като пленници в императорската вила Филапацион. Андроник ги посетил там и начинът, по който се държал, вдъхвал известно безпокойство. Той се отнесъл с голяма почит към младия император, но едва едва се поклонил на императрицата и казал твърде високо, че го очудва нейното присъствие тук. После отишъл в църквата, свети апостоли, за да се поклони на гроба на своя братовчет Мануил. Добър актьор, както винаги, той горчиво плакал над гроба и неговата престорена жалост убедила всички присъствуващи в искреността на намеренията му. После той помолил всички да се отдалечат, за да му дадат възможност да побеседва на е саме покойника. Някои зли присмехулници се подигравали последната я беседа, в която Андроник вероятно е казал приблизително следното, най после ти си в моите ръце. След като много ме преследва и тъй дълго ме принуди да скитам по света. Тежкият камък, под който лежиш, е твоята тъмница и само тръбите на страшния съд могат да те разбудят от сладкия сън, а аз до тогава ще си отмъстя на твоите потомци и те ще ми заплатят за всички злини, които ти ми причини. Злите присмехулници почти отгатнали думите на Андроник. Един след друг всички роднини на Мануил Комнин трябвало да изчезнат, станали жертва на страшното честолюбие на Андроник. Всъщност той управлявал вече империята като същински монарх. Политическите му противници, особено представителите на знатните благородници, трябвало или да избягат, или жестоко да платят. Всички държавни длъжности били заети от хора, които той създал. Но за да стане същински император, трябвало да отстрани от пътя си тия лица, които му пречели да заеме престола. Те е вдовицата на покойния император и двете и кратко деца. По-голямата дъщеря на Мануил първа изчезнала. Тя неочаквано умряла заедно с мъжа си, Кесар Рене, и никой не се съмнявал, че те са отровени. Но не така просто поступил той при погубването на императрицата регентка. На всички е известно, че той отдавна я ненавиждал и за да й кратко отмъсти, трябвало да измисли нещо по-префинено. Започнал да се оплаква от нея, че му прави тайна опозиция, вредна за интересите на страната. Той заявил, че ако тея е опасна жена не се отстрани, той ще се откаже от властта защото не желая да носи отговорностите за нея. С тия оплаквания не било трудно да се разбуни народът, който и без това бил зле настроен срещу чужденката. Шумни тълпи се отправили при патриарха, за да искат той да използва властта си, като принуди императрицата да напусне двореца. По такъв начин почвата била подготвена. Въпреки съпротивата на някои честни хора, срещу Мария било повдигнато жестоко съдебно преследване. Андроник започнал формално да я обвинява във връзки с чужденците. По повод на това обвинение тя била арестувана, хвърлена в тъмница и подложена на оскърбленията и лошите обноски на тъмничарите. Но и това не стигало. Изправена била пред съд, който я осъдил на смърт. Младият Алексей потвърдил тая присъда, като сложил под постановлението, което решавало съдбата на майка му, своя ръчен подпис с червено мастило и тоя подпис изглеждал като капка кръв. Мария Антиохийска била удушена в тъмницата си. Тогава тя едва навършвала 35 години. Но на Андроник не се задоволявала с това законно убийство. Той започнал да преследва дори портретите, които изобразявали нещастната императрица. И заповядал да ги унищожат или да ги обезобразят, като се боял, че споменът за нейната светеща от щастие красота може да извика съжаление за трагичната и кратко участ. Царската градина, по думите на Никита... Изгубвала дърветата си, скоро през септември 1183 години тържественият държавен съвет, чието членове, разбира се, предварително били подготвени, обявил, че би било полезно. Дори следвало Андроник да бъде присъединен официално към управлението на империята. Това решение предизвикало обща радост в столицата. При известието за скорошното възкачване на любимеца му народът изпаднал в луда радост. По улиците пеели, танцували, ръкопляскали. Влахераският дворец бил заобикорен с народ и под заплахите на бунтовниците младият император трябвало да отстъпи. Но тук станало нещо любопитно и неочаквано. Андроник, който сам подготвил всичко това, започнал да се преструва, че не се решава да поеме властта и че се отказва от нея. Трябвало на сила да го поставят на трона, да му облекат царската дреха и да му поставят червена корона на главата. В края на краищата той отстъпил пред народното желание и няколко дни след коронясването му в света София, той вече с удоволствие слушал как неговото име се споменавало преди името на императора. Тогава, по думите на летописеца, той станал по-весел, суровият му поглед се посмекчил и той обещал, че когато стане император, всичко ще се уреди. Да отстрани от властта своя слаб саратник било работа за един миг. Той тържествено се заклел в църквата, че поема властта само за да помогне на племенника си Алексей. Но не минало месец и Сенатът решил по негово внушение, че начало на империята трябва да има само един господар и че Рексей трябва да се отстрани. Няколко дни по-късно, през ноември 1183 години, младият император бил удушен в своите апартаменти. Трупът му бил хвърлен в краката на Андроник, който го и казал, «Баща ти беше вероломен, а твоята майка беше развратница», и заповядал да хвърлят трупа в Босфора. След това, въпреки общественото мнение, той се оженил за годеницата на убития император Ана Французка, дъщеря на крал Луи VII, която нямала още 11 години, а на послушното духовенство заповядал да го освободи от кветвата, дадена някога на Мануил. 63 годишен Андроник Комнин станал император. 23 град в Мала Азия. чести Трябва да се признае, че благодарение на високите си качества, той бил достоен за заграбение от него трон. Ако не беше толкова жесток, пише за него един съвременник. Той не би бил последният от династията на комниновците или по-добре казано, той би могъл да бъде причислен към най-видните от тях. Той добре съзнавал длъжностите, които му налагало високото положение. Няма беда, или изобщо нещо, което един владетел да не може да поправи или което да не бъде по силите му. И Андроник си постави за цел да възстанови реда в държавата си. Поданиците му били притеснявани и мъчкани от чиновниците и феодалните владетели и той се заел с всички сили да ги брани от притеснителите им. Администрацията била прообразувана. Управителите на отделните провинции се назначавали вече с внимателен подбор, получавали добри заплати. Не били заставяни да откупуват длъжностите си и да товарят поданиците си с данъци, за да си върнат похарчените за тая цел пари. Бирниците били поставени под строк надзор. Всички били уверени че ще намерят правосъдие, дори срещу най-силните, при което делата трябвало бързо да се разглеждат. Андроник бил особено строг към представителите на благородниците, обикновените врагове на абсолютизма. Колкото се отнася до него, то той, който се надсмивал над всичко, не обичал да се шегува. Властен, строг, настойчив, той искал да му се подчиняват без противоречие. На приближените си той веднъж казал, аз никога не приказвам на вятъра. Ако след известно време заповедите ми не бъдат изпълнени, пазете се от гнев ми. Аз ще бъда суров и неумолим към уния, които отидат против волята ми и не следват царските ми разпореждания. Императорът, прибавял той, не напразно носи меча с себе си, а на чиновниците си направо казвал, вие трябва да си изберете едно от двете, или да бъдете справедливи, или да не живеете. Под властта на този енергичен човек редът се възстановил и държавата започнала да цъвти. Опустошените провинции отново се населили, земеделието било в подем. Според думите на пророка, пише историкът Никита, всеки си отдъхвал под сенките на своите дървета, събирал плодовете от лозята си и скривал храните в хамбара си, спокойно обядвал и спял. Без да се бои от държавните чиновници и бирници, взискателни и алчни, защото знаел, че той е длъжен да даде само онова, което следва на кесаря. По този начин Нозина, които държавната некадърност доведе до пълно падение, Сякаш по гласа на ангелска тръба извизаха от продължителното вцепеняване и започваха нов живот. Но това не било всичко. Този предвидлив монарх, жесток в други случаи, унищожил в 12-ти в отвратителното брегово право, насърчавал обществените работи и държал много столицата да бъде добре снабдявана с вода. Освен това той покровителствувал литературата и изкуствата. Интересувал се от писателите, особено от юристите, и средите на които разчитал да си намери най-добрите чиновници. Много обичал архитектурата и заповядал да се украси великолепно църквата, света, 40 мъченици, а в едно построено от него здание по негово нареждане трябвало да се изпишат цял ред много интересни фрески, които да изобразяват главните моменти от миналите му приключения. И като си помислим, че всичко това било изпълнено за не повече от две години, трябва да признаем, че Андроник би могъл да върне на разклатената Византийска империя нейния предишен блясък и могъществото и кратко. Ако бе имал повече свободно време, повече последователност, а също така и по-малко пороци. За нещастие, възкачил се на престола, той ни най-малко не се променил. У него си останали все същите слабости, страсти и пороци, които през целия му живот помрачавали най-високите му качества. Благодарение на настойчивостта и престъпленията, с които си служил, му се отдало да постигне честолюбивото си желание, да обсеби най-после властта. Той не се спрял пред нищо, за да я овладее и бил готов на всичко само да я задържи в ръцете си. Но още с възкачването си на престола се натъкнал на силна опозиция от страна на видни благороднически семейства и на непрекъснати заговори от страна на феодалната партия и дори на намерението да повдигнат. Срещу него открито въстание във Витиния. Както Тиберий, на когото той твърде много приличал и който също много добре се отнасял към провинциите, той бил безмилостен към знатните които се опитвали да се борят с него. Той поглубвал всички, които се опитвали да му окажат съпротива или устройвали заговори. В такива случаи той не жалил даже роднините си. Неговата природна жестокост, която след продължителното му пребиваване сред дивите народи още повече се увеличила, сега не познавала граници. Пуснати били вход шпиони, доноси, терор в столицата и в империята. Пострадали жестоко най-знатните фамилии комниновци, ангеловци, Кантакозиновци, контостефановци. Конто Стефановци. В наказанията си и отмъщенията Андроник проявил нечувана жестокост. При потушаване на възстанието във Витиния била пролята толкова кръв, че Бруса и Никия се удавили в нея. По думите на един съвремен Ник в местността, където се намирал Бруса, той заповядал да окичат цяло лозе с труповете на обесени и забранил да ги погребват. Защото искал да изсъхнат на слънце и полюлявани от вятъра, да напомнят плашилата, които се поставят в градините за птиците. Огнювете в хиподрома горели и за да внуши ужас на враговете си, разпаленото въображение на Андроник се мъчело да измисли мъчения още по-ужасни от досегашните. Така веднъж, за да накаже един нещастник, който си позволил да каже нещо лошо за императора, той поискал да се опече бавно на огъня и после да се поднесе тая необикновена гозба на жена му. Подозирал даже своите близки роднини и приближените си. Зетята и дъщеря му паднали жертва на безграничния му абсолютизъм. Той вдъхнал у всички такъв ужас, че всеки треперел за живота си. Андроник, опиянен от своите злодеяния, казвал, че той смята за изгубен всеки ден, през който не успее да ослепи или накаже някой болярин или понеже стоко не измъчи някого от враговете си. Безмилостен съдия, непримирим враг на буйните феодални владетели, дразнещ се отявната или тайната съпротива, той продължавал да облива кръв царския си път. Заедно с честолюбието и всичките му последици той запазил и друга своя страст, любовта към жените. Той бил още твърде младолик, макар че темето му започвало да се оголва, и косата при слепите му очи побеляла, както и преди, той бил здрав, силен и строен. Все същата горда напетост и безстрашен вид. Въпреки възрастта си, той не се предавал. Обичал да прекарва времето си сред кортизънките и свирачките на флейта, и заедно с тях устроивал тайнствени разходки вън от града, които силно дразнели порядъчните хора на Константинопол. Като петелско кошките си или козел с козите си, или пък като Диониси цял ред дриади, Еменади и Вакханки, той влачел със себе си своите любовници. Докато и за най-близките му хора било трудно да го видят, за своите мили приятелки, той, недоверчивият обикновено андроник, винаги бил достъпен, мил и приветлив. Всичко това било, защото и на 63 годишната си възраст не можел без любов, както и през целия си живот. Винаги здрав, той се хвалел, че подновявал любовните подвизи на Херкулес. И трябва човек да прочете историка Никита, за да си състави понятие колко много се стараел в случая да се сравни с древните полубогове. Той имал една главна любовница Емараптика, свирачка на флейта и много красива жена, с която се гордеел. Но освен нея Андроник имал още много други временни връзки в двореца и града. Той, както се знае, бил всякога присмехулник и за забава окачил под портика на форума рогата на най-красивите елени, убити от него на лов. На пръв поглед, казва Никита, това бяха само трофеи от неговите ловджийски подвизи, но всъщност той ги излагаше, за да се надсмее над добрите жители на столицата и да намекне за похожденията на жените им. По такъв начин Андроник дразнел всички много със своята жестокост и предизвиквал негодование с пороците си. Враговете му го обситвали с най-ужасни оскърбления, Касапин, Кръвожадно куче, Изветрял старец, Бич за човечеството, Развратник, Приап, такива били имената, с които го наричали. Но Андроник не обръщал ни най-малко внимание на това и съвсем не се безпокоял, твърдо уверен, че той дълго още ще живее и спокойно ще умре на своя удар. Седми, Но тук той много се излагал. През август 1185 години Норманската флота, изпратена от краля на Сицилия Вилхелм да отмъсти за избитите през 1182 години, завладяла Солун, а сухопътната войска тръгнала към Константинопол. Андроник като всеки деятелен император взел начало срещу завоевателите военни мерки, каквито създалото се положение изисквало. Стените на столицата били укрепени, флотата поправена и възстановена. Освен това с хубави речи се стараел да успокои населението. Но както в Кирикия, той скоро небрежно махнал с ръка и само философствувал за събитията, които ставали. Това открито безгрижие предизвикало в Константинопол силно недоволство. Дори народът, който до този момент все още обожавал своя любимец, под въздействието на страха започнал да страни от него и открито да изказва недоволството си. Започнали да говорят, че победите на норманците са може би наказание за престъпленията на Андроник, очевидно доказателство, че Бог си е вдигнал ръката от него и решили че смъртта на Тиранина ще бъде най-добрият изход от бедите, които са се надвесили над империята. С треснат от тая промяна в народното настроение, императорът не без станал още посуров. По негова заповед били извършени още много нови арести, затворите били препълнени с набедени престъпници, а останалите още на свобода били заставени като подозрителни лица да представят поръчители, които да гарантират тяхната вярност. В това неспокойно време царят все повече започнал да се бои за своята безопасност. Той се уградил с пазачи, държал винаги при себе си едно куче, което по сила можело да се опре и на лъв, и да се бори кон заедно с дача му. Нощем кучето спяло при вратата на царската спалня и при най-малкия шум лаяло страшно. Но колкото по-застрашително растяла опасността, толкова повече Андроник чувствувал, че в душата му се появява страшна жажда за борба с враговете. «Кълна се в бедите си коси», – казвал той – че на враговете на Андроник няма да им се удаде да се порадват. Ако на съдбата е угодно, той да бъде пратен на оня свят. Те ще отидат преди него, за да му направят път, а той ще иде след тях. Като си припомнил в тия решителни минути, че някога му е помогнал византийският национализъм, на него му хрумнала мисълта да събуди това чувство, което никога не можело да угасне напълно. Той наредил да бъде разпространен слухът, че норманците дължат своя успех на изменници, които са се продари на чужденците. И се надявал, че под този претекст ще може да изгони масово всички свои противници. Пленниците, които държал в тъмницата, роднините им и даже приятелите им, които, както не му се струвало, въставали против политиката му. Приготвен бил списък на жертвите, които трябвало да ги постигне тази участ. И само благодарение на силната опозиция на Мануил, собствения син на Андроник, императорът се отказал да изпълни този чудовищен план, за който мечтаял. Въпреки цялата си самоувереност, Андроник чувствовал, че властта му се разклаща. Разтревожен, той започнал да се обръща към предсказвачи и да придава значение на поличпите. Особено го безпокоили сълзите, които се появили на образа на света Павел, когато той много почитал и го смятал за свой покровител. После изведнъж у него се възвърнала самоувереността му. Той започнал отново да вярва че влиянието му се е възстановило и дори допуснал една непредпазливост, като оставил развълнуваната столица. Заминал един ден заедно с своята жена и любовницата си на дача за няколко дни. Излишното усърдие на един от приближените му през време на отсъствието му трябвало да ускори настъпването на решителния миг, който отдавна го заплашвал. Между знатните хора, които били поставени под надзора на полицията, най-виден бил Исек Ангел. Той бил средноумен човек, слаб по характер и показал пълна липса на воля. Ето защо, макар че той взел участие в няколко бунта, царят не го решил от живота му, а го оставил само под домашен арест. Началникът на полицията Асио Христофорит, разтревожен от вълнението в столицата, обаче помислил, че ще бъде по-добре, ако арестува Исък Ангел, човекът, който би могъл да стане водач на възстанието. Но страхът вдъхнал смелост на Исак. Той решил да се защитава и като убил с един сирен удар на меча си главния си противник, скочил на коня и в ръка с окървавения меч се впуснал да търси скривалище в Света София, като в неприкосновено място. Като узнал за случката, събраният народ се развълнувал. Всички, които се страхували за живота си, се присъединили към започнатия бунт, който бързо се разширил благодарение на това, че Андроник не бил в града, а неговите министри съвсем се объркали. Грамадна тълпа народ се събрала около храма, света София и цяла нощ будно караулила, за да не даде възможност да бъде отведен беглецът. На сутринта тя предложила на Исек да се провъзгласи за император. Когато му съобщили за случилото се, Андроник се отправил през глава към столицата. Но до това време тълпата нахлула в тъмницата, пуснала на свобода главатарите на опозицията и под тяхно ръководство се наредила и въоръжила. Против желанието му Исък бил провъзгласен за императора и в храма, света София, бил миропомазан от патриарха. Накрая дръската тълпа решила да завладее двореца. Андроник с присъщата му смелост и решителност започнал защитата. Пръв между първите на крепостната стена той ръководил защитата и сам отблъсквал нападателите. Но нито храбростта на защитниците, нито лъжливите предложения на Андроник може ли да спрат нападателите. Под техните удари се сринали вратите на свещения дворец. На императора не оставало нищо друго, освен да бяга. Снел от себе си царската си дреха, пурпурните обувки и даже кръста, който носел винаги на тялото си, защото го считал за залог на Божията закрила над него и като надянал на главата си островърха шапка. Каквато варварите носили в това време, Андроник с жена си и с любовницата си бързо се изплъзнал и стигнал до едно малко пристанище на източния край на Босфора докато нахлурите победители били заети с ограбването на двореца. Без да губи самообладание дори в извънредни случаи, той заповядал незабавно да му дадат кораб, с който се отправил за Русия. Но неочаквано силен вятър, толкова чест в Черно море, го откарал обратно към пристанището, където той попаднал в ръцете на изпратените да го преследват, които го арестували и го оковали във вериги. Но дори и тогава, по думите на Никита, Андроник се показал хитър и изобретателен. Като неподражаем актьор той изиграл за последен патролята си. Както предава споменатият летописец, Андроник започнал да плаче, спато молял своите стражи да го пуснат, като си служил с всички средства за убеждаване. Напомнял про си и колко по-славен е неговият род от другите, как щастието го закриляло, дори когато като бездомен изгнаник се скитал по света, и колко достойна за съжаление е от която сега го постига. Двете жени, които го придружавали, му пригласили състенанията си и правили сцената още по-плачевна. Той запявал, а те повтаряли и продължавали песента му. Но всичко било на празно. За пръв път може би в живота му красноречието на Андроник нямало успех и изкуството му се оказало на празно. Завели го в Константинопол, където го чакала смъртта му. По своята жестокост смъртта на Андроник била достойна за живота му. Заслужава да бъде прочетено в изложението на Никита описанието на това последно действие от драмата. Една от най-ужасните и възмутителни страници в летописите на Византия. Преди всичко довери сваления император във вериги пред лицето на щастливия му съперник и сек ангел, а после в продължение на няколко часа го оставили на столичното простолюдие да се гаври с него. Изкъртвали му зъбите, скубали му косата и брадата. Особено усърдни били жените, когато му нанасяли оскърбления за жестокостите на които ги подлагал бишият император. След това му отрязали дясната ръка и го хвърлили в тъмницата, където престоял няколко дни, без да го погледнат, без храна и без вода. Впрочем това било само началото на продължителната му агония. След няколко дни му извадили едното око и в дрипи, в силния пек, качен на кръстава Камила го развеждали и с улиците на столицата. Това жалко зрелище, което можело да предизвика потоци сълзи у всяко човешко същество, съвсем не трогна лужесто по сърдечното простолюдие на Константинопол. Утайката на сторичното население, кръчмари, постоянните посетители на кръчмите, уличните търговци, се възможна с бирщина, които неодавна поздравявали Андрони като спасител на Отечеството. Сега вземали усърдно участие в наказанието на императора. Едни го удряли по главата стояга. Други му пъхали под ностор, трети с гъба мъжели лицето му с изпражнения или го псували на майка и всички роднини. Имало и такива, които с края на тоягите си го мушкали, други го замервали с камъни. Една лека жена пък изляла на главата му гърне гореща вода. Най-сетне сред див крясък и смехове страшното шествие стигнало до хиподрума. Нещастната жертва била сварена от камилата и обесена с главата надолу на за между две колони и ужасното изтезание започнало наново. Андроник понасел стоически всички мъчения, като не охнал дори. Само устата му произнесла, «Господи помилуй, и, защо вилнеете над сломената тръстика». Но изпадналият в изстъпления народ не обърнал внимание на това. От императора смъкнали дори туниката и над така съвсем оголеното му тяло си позволили всевъзможни гаври. Един от зрителите пъхнал през устата му меча си чак до вътрешностите му, а присъствуващите няколко латинци – като си спомнили клането над съотечествениците им, устроено някога от Андроник, опитвали на тялото му достатъчно ли са наточени мечовете им. Най-после нещастният издъхнал и тълпата, като видяла, че с последното си конволсно движение той се опитал да поднесе към устните окървавената си ръка, на която току-що били отрязали китката, с насмешка забелязала, че Андроник даже при последното си дихание жадува за човешка кръв. Своя безумен бяс народът не пожарил дори портретите на нещастния император а обезобразеният му труп бил оставен като мърша сред арената на хиподрума и едва след няколко дни го удостоили с жалко погребение. Така умрял през септември 1185 години на 66 годишна възраст Андроник Комнин, прочул се по цял свят с приключенията си, с блясъка на подвизите си и низостта на пороците си. Животът му, сякаш извлечен от някакъв фантастичен роман, е един от най-интересните в цялата история на Византия. Със своите необикновени подвизи, Лична храброст, сръчни бягства от затвора, любовни похождения, тежки удари и необикновено благоволение на съдбата. Той е единствен порода си човек на приключенията. Същински тип на свръхчовек, очарова потомството, както някога очаровал и съвременниците си. Византия и Западът в епохата на кръстоносните походи. Ай, когато в края на 11 стифа. Първият кръстоносен поход за пръв път сближил пряко и косвено византийския изток с латинския запад, се оказало, че разликата между тези две цивилизации или поточно, два свята, била много голяма. Когато недисциплинираните тълпи на кръстоносците завоеватели на Хлури като същински поток върху гръцката империя, Константинопол бил все още един от най-възхитителните градове на света. На неговите пазари, които представлявали от само себе си същински център на цивилизования свят, се трупали и разменяли произведенията на всички части на света. От ръцете на майсторите му излизало всичко, което средните векове познавали като предмет на изтънчен и съвършен разкош. По улиците му се движала пъстра и шумна тълпа в разкошни живописни облекла, толкова красива, че по думите на един съвременник сякаш всички тези хора били царски деца. По площадите му, обградени с дворци и портики, се редели едни след други образцовите произведения на класическите изкуства. В църквите му с грамадни куполи мозайката блестяла като злато сред изобилните порфири и мрамори. В големите императорски дворци Боколеонски и Влахернски, толкова обширни, че представлявали сами за себе си цели градове, имало редици отделения, препълнени с нечуван разкош. Пътешествениците, които са посещавали през 12-ти в Константинопол, кръстоносците поклонници, които се опитали със своя наивен език да запишат впечатленията си, Вениамин Тюдел и Едризи. Робърт Клари и Вилардуен, не могат да сдържат възторга си, когато описват този несравним град. Западните трубадури, до които достигнала веста за неговото великолепие, говорят за Константинопол като за приказна земя, която те неясно си представили в някакъв златен блясък. Други писатели с удоволствие изброяват скъпите реликви, които пълнели византийските храмове. Но всички еднакво оставали поразени от чудовищното и неизмеримо богатство на този град, който, по думите на Вилардуен, бил цар над всички градове. Но това все още не е всичко. В 11-ти в Константинопол бил първият по изящност град в Европа. Докато единствените занятия и развлечения на грубите западни рицари били ловът и войната, византийският живот бил много по и разкошен. Прекрасните маниери... Изтънчените удоволствия, любовта към литературата и изкуствата били широко разпространени. Бароните кръстоносци били очудени не толкова от материалното благосъстояние на тая прекрасна столица, колкото от необикновеното великолепие на церемониите, с които императорът се обкръжавал. Благодарение на което между византийския император и останалото човечество съществувала цяла пропаст, почестите се отдавали по такъв театрален начин на царете че те се явявали нещо като представители или по-скоро орицетворение на Божеството. Сред това изящно общество и дворци с такива сложни етикеции, където най-строго се спазвала и най-малката степен на старшинство, западните кръстоносци в очите на всички изглеждали груби, невъзпитани и нежелани гости. При това изпълнени с дълбоко презрение към тези гърци вероотстъпници, не в своето грубо самодоволство да разберат тъй истънчена и пълна с толкова много оценки вежливост. Чувствувайки своето самолюбие накърнено поради липсата на всякакво уважение към тях, силно дразнени от излагания на показ чудовищен разкош, латинците не направили нищо. За да смекчат малко от своите маниери и се държали, както казва един от предводителите им, самият Петър Постинника, като кръци и разбойници. По думите на писателите от това време неочакваното нахлуване на това огромно количество въоръжени хора, които се разпръснали по гръцките земи, предизвикало от тях силно очудване и безпокойство. Един очевидец пише, дохождането на франките така ни порази, че просто не разбирахме какво става с нас. При вида на тията и многочислени тълпи, както звездите на небето и пясъка на морския бряг, казва Ана Комнина, при вида на тия властолюбиви боляри, които мечтаеха за византийската империя. Дъщерята на Алексий Комнин ни представя императора, своя баща, изпълнен с дълбоки грижи. Така още при първото сблъскване латинци и гърци погледнали едни на други с недоверие и враждата залегнала в основите на отношенията им, и, разделяща тия две цивилизации, се изразила във взаимни подозрения, в постоянни затруднения в вечни спречквания и обвинения в жестокост и измяна и от двете страни. Императорът силно се безпокоял не без от прииждането на кръстоносците, които за него били съвсем нежелани гости. Не разбирайки смисъла на това велико, пълно злоодушевление движение, което позиват на римския папа Урбан II предизвика, като тласна запада към освобождението на гроба Господен, той виждал в кръстоносния поход един изключителен исторически акт. Той познавал латинците благодарение на честолюбивите замисли, които някога Роберт Гискър имал към гръцката империя. Особено когато видял сред предводителите на кръстоносния поход Боемонт, сина на някогашния си противник, Алексий Комнин не можел да се освободи от мисълта, че се замисля неочаквано нападение на Константинопол и се страхувал от желания на пришелците, които той подозирал или отгатвал. От своя страна кръстоносците съвсем не се стараели да намалят тия безпокойства у императора. Твърде скоро мнозина от бароните забравили религиозните цели на своето начинание и мисляли само за материалните облаги. Така сред приближените на Готфрид Беолонски по едно време се появила мисълта да предземат чрез пристъп Константинопол. Във всеки случай предводителите на кръстоносния поход проявили към Алексий Комнин доброжелателност, взискателност, високомерие и нахалство. Два анекдота, разказани от Ана Комнина, показват нагледно какво е било душевното състояние на двете страни. Когато Боемунд Таренски пристигнал в Константинопол в двореца, в който императорът заповядал да му приготвят жилище, Намерил сложена и богато наредена с всякакви ястия трапеза. Но предпазливият норман дец добре помнел, че някога той е бил неприятел на царя и запазил в душата си известно недоверие към него. И не само не хапнал, но дори не се докоснал до сложените ястия, а заповядал на готвачите си да му приготвят обяд от ястия като тези в родината му. Но макар да се боял за себе си, все пак искал да узнае намеренията на императора и ето какво измислил. Раздал щедрост на спътниците си, изпратените от Алексий и Астия и на другия ден с голяма загриженост разпитвал за здравето на хората си. И когато му отговорили, че се чувствуват много добре, Боймунд искрено си признал. Толко с по-добре. За мене си обаче аз помнех нашите предишни разприи и се страхувах, че са сложили в яденето някаква отрова, за да ме отровят. От това може да се заключи, че гръцкото гостоприемство не внушавало голямо доверие на кръстоносците. Впрочем, трябва да се признае, че латинците са били много неприятни гости. Трябва да се види как византийските летописци се изказват за френските барони, които те намират по природа дръзки и груби, жадни за пари. Неспособни да се противопоставят на прищевките си и извънредно много бъбриви. Те разказват, как от ранно утро тези нескромни посетители изпълвали двореца, без да държат сметка за етикециите, досаждали на императора с безкрайните си разговори, влизали при него без доклад. Безразборно беседвали с него, като не го оставяли даже да обядва, а вечер го преследвали до спалнята му, като искали от негото пари, то някакви милости, то съвети, то пък просто, за да побъбрят. Придворните се възмущавали от това незачитане на етикецията, но добрият цар Алексий, като познавал избухливия характер на гостите си, прощавал им всичките постъпки, като се старал да избягва всякакви недоразумения. Така в двореца понякога се разигравали странни сцени. Веднъж през време на един тържествен прием в присъствието на всички придворни един от бароните дръско седнал на царския престол. Когато граф Балдуин се приближил до него и го дръпнал за ръкава, за да го накара да стане, му казал, че във Византия не е прието да се седи в присъствието на императора и тъй като се намират в чужда страна, по-добре е да се подчиняват на местните обичаи. Баронът погледнал из-под вежди Алексий и процедил през зъби, вижти грубиян. А той смее да седи когато толкова рицари стоят прави. Алексий, който отдавна познавал гордостта на латинците, си дал вид, че нищо не забелязва, но все пак поискал да му преведат отговора на рицаря и обявил, че аудиенцията е свършила. После го повикал при себе си и започнал да го разпитва кой е и откъде е. Аз съм истински французин и дворянин, казал той, и ето какво ще ви кажа, в моето родно място има един кръстопът и до него един параклис. Всеки, който иска да опита силите си на двубой, Идва тук и помолва Бога за помощ, като чака дали ще посмея да премери силите си с него. Аз често ходя там, но никой никога не е идвал при мене. По това може да се съди колко благосклонност и умение трябвало да проявява императорът, за да се спогоди с хора с такъв воинствен нрав. И ако в края на крайщата той сключил с тях договор, последният не можел при такива условия да бъде нито искрен, нито продължителен, както от едната, така и от другата страна. По-късно латинците твърде много се оплаквали от неблагодарността, коварството и измяната на гръцкия император и поданиците му, и всички сетнешни неуспехи на, на кръстоносния поход приписвали на Алексия и Комнин. Всъщност това е само една легенда, която упорито се поддържала от всички врагове на Византийската империя и малвата за нея, предавана от поколение на поколение. Създала толкова несправедливости и толкова с нищо неизкореними ни предразсъдъци, че последните са се запазили и до днес. В действителност, след като сключил договор с кръстоносците, Алексий останал верен на думата си и ако между тях се стигнало до скъсване на отношенията. Причината за това трябва да се търси главно в недоброжелателството на латинските князе. Но трябва също да се признае, че скъсването на отношенията между тия хора с толкова различни разбирания било почти неизбежно. Алексий Комнин действувал като цар, който се грижи преди всичко за интересите на империята си. Кръстоносците, тия истински неканени гости... За него били само едни користолюбци, от чието услуги бил готов винаги да се възползва и добре да заплати за тях, надявайки се, че с това ще ги обвърже да бъдат верни на дадената му клетва и да ги застави да върнат на Византия всичките бивши нейни земи, които те могат да завладеят. От друга страна, латинските князе, които се съгласявали с исканията на императора, защото чувствовали, че гръцката помощ им е необходима. Били също така властолюбили и страстно желаяли да се домогнат до властта и да спечелят в Азия земи лично за себе си. Когато съгласно тия желания и въпреки задълженията си оставили Антиохия напълно под властта на Боемунд, императорът имал основание да се чувства обиден и излаган. От това скъсването станало свършен факт. Освен това трябва да се добави, че макар и да воювал с Боемунд, Алексий все пак докрай запазил добрите си отношения с останалите предводители на кръстоносния поход. И това, разбира се, било един вид заслуга от негова страна. Заслуга било също и това, че той, както и преди, избягвал сблъскванията, готови да избухнат под стените на Константинопол. Можело да се предполага, че контактите между изтока и Запада ще се разширят и ще се подобрят. Станало обаче тъкмо обратното. През 12-ти, когато вторият, а после и третият кръстоносен поход отново сблъскали византийци с латинци, се появило предишното съперничество, което все повече се увеличавало и рязко се проявявало при всяка нова среща. От двете страни имало едно и също недоверие, едни и същи обвинения, едни и същи раздори легнали в основата на отношенията им. Недисциплинираните кръстоносци грабили както преди, вършили жестокости и предявявали настойчиви искания. Гърците от своя страна си служили със същите средства, често дори безсъвестни, което византийските летописци формално признават и даже го препоръчват. За да се избавят от неприятните посетители и да убият от тях желанието да се върнат отново. Между императора и латинските крале отново изникнали недоразумения заради етикета. Все по-често на западните пришелци идвала мисълта, че за да свършат веднъж завинаги с тези малко надежни съюзници, с са самата гръцка империя, която нанасяла повече вреда. Отколкото полза на кръстоносния поход, остава само едно средство, да се прибегне до силата. Флагера на френския крал Луи VII както и флагера на германския император Фридрих Айбарбароса, съществувало сериозно намерение Константинопол да бъде превзет. В средата на 12 ти фа, дори бил съставен план за един кръстоносен поход, но не срещу неверниците, а срещу византийците. Когато после, благодарение на непрекъснатите нещастия, които постигали свещените походи, Полекалека враждебното отношение към Византия се вкоренило и към предишната злоба се прибавило все поясното съзнание за богатствата и слабостта на Византия. Латинците престанали да се противят на това изкушение. Бароните на четвъртия кръстоносен поход, тръгнали да освобождават гроба господен, свършили с това, че превзели Константинопол и свалили императора от престола с мълчаливото съучастие на папата и одобрението на целия западнохристиянски свят. Основаването на латинската империя върху развалините на Константиновата монархия твърде силно засегнало патриотизма на бизантийците и това грубо разрешение на въпроса не можело да успокои старата злоба и да... Унищожи връждата между двата свята. Пропадането на това слабо и краткотрайно царство, просъществувало едва 50 години, изкупало още по-дълбока пропаст между Византия и покорителите и кратко. От това време западните князе, билите от династията на Хохинщалфените, като Манфред, или французи, като Карл Анжуиски, винаги се стремени към това да възстановят на всяка цена, и то на сила, разрушената Латинска империя. Духовният глава на християнския свят. Папата, също хранел само една мисъл, да се възползва от затруднителното положение и от нещастието на царете, за да ги застави да се съединят с Рим и да подчинят гръцката църква на папската власт. И византийците, които били против съединението на църквите, почти не се лъжели, когато казвали, че Запада, когато е в открита връжда и когато се показва напълно безучастен, винаги преследва една и съща цел – да унищожи града им, народа им и даже гръцкото име. Ако в края на краищата, въпреки временното удовлетворение на гърците и славата и несвоевременна помощ на латинците, западните християни от 15-ти допуснали Константинопол да попадне под властта на турците, главната причина за това трябва да се търси в старата омраза, която чрез постоянното несъгласие направила невъзможно всяко помирение между гръцкия изток и латинския запад. Ако западното християнство допуснало падането на Византия, сторило го е за това... Защото в нейно лице то ненавиждало най-непримиримите си врагове, вероотстъпниците, предателите, които опреквали винаги, че се попречили на успеха на кръстоносните походи и отказвали искрено да влязат в лоното на католическата църква. По този начин, още когато за пръв път кръстоносните походи сближили латинците с гърците, била поставена една задача, която до края на 15-ти преобладавала над повечето европейски работи и била същински източен въпрос на средните векове. Намирането на един мода с Вивенди между изтока и Запада от тогава в течение на три века бил въпросът за живота на Византия и едно от най-големите затруднения на християнския свят. Въпреки всички средства, опитани за разрешаването на тази задача, тия усилия не дали никакви действителни резултати нито за политиката, нито за религията, но от тоя продължителен досек на двете цивилизации и от контактите им, нерядко вредни, но за това пък чести и близки, за Византия последвали важни обществени промени. Византийското общество, което до тогава не се поддавало на латинско влияние, благодарение на последното дълбоко се променило през това време. Как проникнали в Византия тези западни нрави и идеи? Как и доколко гръцкият свят, толкова упорит в убежденията си, получил чрез този досек нов облик? Ето кое трябва да се обясни сега накратко. Втори, както е известно. След всеки кръстоносен поход на изток се основавало някакво латинско княжество. Така в Сирия, завоювана в края на 11 ти като по чудо се появиха цяла редица феодални владения, Иерусалимското кралство, Антиохийското княжество, Едеското и Триполийското графство, да не говорим за малките владения на бароните. В края на 12-тифа, участниците в третия кръстоносен поход пътен завзели Кипър и Лозиняна и основали там кралство, което в продължение на два века било най-богатото, най-цветущото от всички завоювани на изток владения. Четвъртият кръстоносен поход постигнал още повече, кръстоносците поставили на трона на царете Латинец, покрили Гърция и всички острови на архипелага с феодални владения. Докато граф Фландърски си поставял багреницата на царете, Марки Семофератски бил провъзгласен за Тесалийски крал, Бургундите за Атински херцози, владетелите на Шампан, за Морейски князе. Венецианците, за велики лемноски херцози, маркизите Сериго, наксоски и пароски херцози, за захиоски князе и емитилински владетели, Родо станал столица на рицарите хоспиталиери, а крит, венецианска колония. Във всички тия латински владения, изникнали на сирийски земи или фелада, заедно с норите пришелци се появили и западните закони, обичаи и нрави. Това било нещо като кътче от Европа, пренесено на изток. И сега още по планините на Сирия, Аркадия или Аргорида, по склоновете на Тайгет или Ливан, и по-нататък сред пустините, забутани някъде зад мъртво море. Пред очите на очудения пътник изпъкват възхитителни феодални крепости, които красят с масивните си кури и запчат и стени върховете на хълмовете. В Кипър и до сега почти незасегнати здания, горди кули, уединени манастири, залутани сред пустинни долини. Готически църкви свидетелстват за висотата на френското изкуство от 13-ти и 14-ти А родос със своите страшни укрепления, старинни кури и къщи, улици на рицарите ни представя рядко, почти изключително зрелище на френски град от 15-ти запазен с всички свои издания. Това според думите на един папа било една, нова Франция, поникнала изведнъж благодарение на кръстоносния поход на изток. И както винаги става при съблъскването на две цивилизации, различни по качество, по-слабо развитата от тях, в дадения случай западната, се подложила на влиянието на повисшите култури, арабската, сирийската, византийската, с които тя се сблъскала и от които много получила, но и много им дала. От този нов ударен френски свят, разцъфтял в Кипър, в Сирия и в Морея, изтокът заел нещо и от постоянния досек с него обществото му твърде много се преобразило, а новостите и обаянието на Византия и исляма научили латинците да се замислят над такива неща за които те порано и не подозирали. Към това трябва да се прибави, че редом с честолюбивите барони, крале и князе, редом с по-младите синове на знатните фамилии, които идвали тук, за да получат феодални владения или изобщо да опитат щастието си. Кръстоносните походи довели на изток още много други латинци. Веднага след пристигането на първите кръстоносци техните стоки изпълнили всички пристанища на Сирийския бряг, а силното преселническо движение. А след него и търговското увлечение заместили скоро със своите материални сметки религиозното увлечение на първите кръстоносци. Скоро цялото източно крайбрежие на Средиземно море, всички по-големи градове на Византия се покрили с промишлените заведения на генуесците и венецианците. За да могат да ги управляват и да извличат от тях облаги, се образували големи компании, едновременно търговски и политически, както например по-късно индийската компания. Венеция взела в своите ръце търговията на архипелага, Генуа, тая на Черно море, като двете си оспорвали една на друга Константинопол, където всяка от съперничещите си републики имала свой квартал. Свои привилегии, своя специална организация, призната и одобрена с грамоти от гръцките императори. Освен това благодарение на постоянните срещи на двата народа по пазарите, банките, саравските кантори, търговските дюкени някои от западните нави по естествен път прониквали в Византия. Но не е само това. Към чудния и богат изток, където вече се били настанили и забогатели толкова латинци, към тая безподобна Византия, която въображението рисувало в някакво златно сияние, се стремели постоянно всички западни авантюристи. Скандинавци, англосаксонци, жители на северна Италия и Франция се стремели да постъпят в полковете на императорската гвардия или в редовете на славните варяги, чието любимо оръжие била тежката и двоостра секира. Всички останали без работа партизански предводители се стараели да минат на служба при царете, които им плащали добре. А ето и една приличаща на роман история на славния каталонски отряд, който в началото на 14-ти в цялата империя от бреговете на Хелеспон до бреговете на Атика, като оставил след себе си кървави следи. Това били 6.000 каталонци и баски, хора на приключенията, които Андроник Палеолог повикал за борба с турците. Начало на тях бил рицарят Роже Дефлор от ордена на тамплиерите когато императорът направил велик византийски херцог и го оженил за една от принцесите на императорския двор. Но до каква степен измамници са били тези помощници, въпреки големите заплати, възможните привилегии, с които били обсипвани, въпреки титлата кесар, дадена в края на крайщата на предводителя им. В това можем да се убедим, като прочетем картинния разказ на Рамон Е. Монтанер, едно от действащите лица и историограф на този поход. Този автор разказва че каталонските тълпи се чувствали в империята като в завоювана страна, вземали от царя откуп, блокирали столицата, устроивали нещо като военна република от името на армията на франките, която управлявала Македонското кралство, главата на което се наричал, по Божия милост, велик княз Романски, владетел на Анатолия и островите на империята. В продължение на 7 години те се движали от бреговете на Меандър до бреговете на Пропонтида, от Гарипури до Солун и Атон, от Тесалия до Атика. Като опустошавали и унищожавали всичко по пътя си и свършили приключенията си с основаване на каталонското херцогство в града на перикъл. Тая странна история показва, че гръцкият изток всякога бил магнит за жителите на Запада и че благодарение на богатствата, които могли да се напечелят там, той възбуждал очността на авантюристите. Както светските хора, така и църквата разпростирала своето влияние над Византия, действайки чрез своето духовенство. В новата латинска империя, която се появила след четвъртия кръстоносен поход, папа Инокентий III успял да назначи западен патриарх и епископи, да построи няколко манастира и въпреки отвращението и враждебността на гърците да се ласкае от надеждата, че ще подчини изтока под върховенството на римската църква. И дори когато той му опит не успял, Рим в продължение на 200 години поддържал постоянни контакти с Константинопол. По такъв начин при постоянната размяна на посолства и идеи невъзможно било Западът да не окаже влияние на изтока. Трети. Благодарение на всички ти елементи, така различни едни от други по своето положение, феодални барони, генуески и венециански търговци, папски посредници, авантюристи от цял свят, възгледите и нравите на латинците наистина прониквали на изток и незабелязано го преобразявали. Ние споменахме вече че при тази среща на двете цивилизации франките възприели много неща от новия свят, в който попаднали и отпечатъкът, който Византия оставила върху латинските княжества на изток. Може би е важно доказателство за уная способност да претопява, която все още била запазила гръцката империя през 12 ти От своя страна и западът оказал влияние върху източния свят и това влияние се проявило в религията, в политиката, особено в общественото устройство и дори в литературните произведения. От времето, когато през 800 години Карл Велики възстановил Западната Римска империя и дори по-рано, Византия постепенно преставала да бъде европейска държава и все повече ставала източна. Но от 12 ти фа, тя отново започва да играе голяма роля в европейските работи и християнския свят. Мануил Комнин, както някога бе юстиниан, да възстанови единната обща империя. Неговата честолюбива идейна политика минала тесните граници на Балканския полуостров. Простряла влиянието си върху Унгария, източните брегове на Адриатика. Домогвала се да владее Италия и оспорвала и на самия Фридрих Барбароса неговия императорски титул. Неговите дипломати работели в Генуа, Пиза, Анкона и Венеция, агентите му интригували в Германия, а пратениците му водели преговори с Френския и Папския двор. И макар че тези широки планове не се увенчали с успех, не по-малко вярно е, че в течение на целия 12 в Константинопол бил един от главните центрове на голямата европейска политика. Мисълта за съединяването на църквите, постоянна мечта и желание на папската власт, нерядко е ставала причина за намесването на Византия в западните работи. Колкото и слаба да била през това време гръцката империя, всеки ценял съюза си с нея. Враговете на Рим, като например Фридрих II, Търсили поддръжката и кратко срещу папите, а тези последните от своя страна прибягвали до нея, за да обуздаят честолюбивите замисли на неаполитанските крале. Византия през времето на палеолозите, както и през времето на комнините, е била винаги предмет на алчните желания на латинските князе и корисните намерения на папите нещо, което постоянно следял не без тревога западът. Но влиянието на латинците върху гръцката империя се е проявило особено в обществените работи. През това време гръцките царе много по-често търсят съпруги от западните домове, в Италия, Франция и Германия. Мануил Ай Комнин се оженил за германската графиня Берта Жилцбахска, роднина на крал Кондрат III, а след смъртта и кратко той си избрал втора жена пак измежду латинските принцеси. Отначало той мислил да се жени за емеризанда Триполитанска, но в края на краищата изборът му паднал върху Мария Антиохийска, известната на времето си красавица на Френска Сирия. Синът на Мануил, Алексей II, се оженил за Агнеса французка, сестра на Филип Август. След това Йоанн Ватаци се оженил за Констанция Хохенштауфен, Андроник II, за Иоланта Емофератска, Андроник III, отначало за Агнеса Броншвейкска, а после за Ана Севойска. Първа съпруга на Йоанн VIII била една от италянските принцеси. Също така и френските, владетели на Сирия и Елада охотно се женели за принцеси от дума на комнините и пареолозите. Следвайки техния пример, най-незначителните князе, рицари или просто буржуа се старали да им подражават и по този начин по целия латински изток се образува раса от еметиси, менези, полуберци, полулатинци, които наричат хасмури и които образуват нещо като съединителна брънка между двете цивилизации. Освен това латинците постоянно пътували в Византия, а гръцките царе посещавали Запада. В края на 14-тифа, Йоанди посетил Италия и Франция, а неговият син Мануил II малко по-късно отишъл във Венеция, Париж и Лондон. През 15-ти в Йоан 8 прекарал известно време във Венеция и Флоренция, но от тези постоянни контакти се изменил особено много византийският двор. Появили се други нрави, други удоволствия и празнества, нещо повече рицарско, което превърнало гърците в съперници на западните войни. За пример може да се вземе император Мануил Айкомнин. Той бил безумно храбър. Безразсъдно смел като латинските барони, като тях и той обичал силните физически упражнения, лова, турнирите, увличал се в чупене на копия с най-добрите френски рицари. Като истински рицар, той с геройски подвизи се стараел да заслужи любовта на дамата на сърцето си и според думите на един гръцки летописец и тя самата охотно признавала, макар че е родена в страна, в която познават добре храбростта, то тя никога не е срещала такъв рицар в пълния смисъл на думата като мъже и кратко. Когато през 1159 години Мануил се явил в Антиохия, той просто пленил намиращите се там латински рицари с високия си ръст, херкулесовската си сила, с ловкостта да си служи с оръжието и с разкоша на броните си. На бреговете на Оронта в продължение на 8 дни се устройвали турнири, на които френските и византийските дворени си перничали по храброст и военна ловкост. Сам императорът на великолепен кон със Златен Чул се появил на арената и с един удар свалил от седлата им двама видни латински рицари. При блясъка на копията и шума на байраците, развявани от бързото движение на конете, сред игрите, където по думите на летописеца имало толкова разнообразие и изящност, сякаш Венера се е съединила с Марс или Белона с Грация. Турнирите заместили вече над бягванията на хиподрума, по който толкова много се увличал някога Константинопол. Също така западната дреха заменила облеклото на византийската армия. Запазили са се няколко описания, които дължим на перото на самия император Мануил Айкомнин, където се описват състезанията с копия, които ставали в присъствието на придворните дами. Сам Мануил Айкомнин приличал на същински франкски монарх. Той бил винаги за обикорен с латински съветници и войни, избрани на запад, имал дворец, в който всички обощения и развлечения носили латински характер. Латинските летописци на Сирия, като не намират думи да изкажат възторга си от него, Просто го смятат за истински свой човек. Ето например една прекрасна черта на рицарския характер, която ни показва всичко онова, което този византийски император придобил при постоянното си общуване с западното общество. По време на пътешествието си из Сирия веднъж на един лов крал Балдуин Ярусалимски, като препускал с коня си, паднал от седлото и си навехнал ръката. Тогава Мануил Ай слязал от коня си, седнал на колене пред латинския крал и понеже имал малко познания по хирургия. Го превързал с бинт и после през цялото време на боледуването на краля всеки ден собственоръчно му сменял превръзките за голямо изумление на всички придворни, които не можели да се помирят с такова нарушение на етикета. За да можем да оценим постъпката му, трябва да си спомним, какъв бил всъщност той етикет, който ограничавал и най-малките действия на императора. Би могло да се споменат и много други западни обичаи, които по същия начин влезли в привичките и дори в съдебните нрави на Византия. В тая страна, където от векове съденето ставало само по закони и в своето делопроизводство допускало само свидетели, през 12 тив както било прието и у латинците, били въведени словесните дебати, благодарение на които обвинението се потвърждава или опровергава, а на обвиняемия предлагали да се подложи на изпитание чрез огън, за да се оправдае от приписваното му частно или публично престъпление. дият мъж който желаял да се увери дали жена му е нарушила съпружеската вярност, се обръщал към Божия съд, а не към свода на законите на Юстиниан. По същия начин на Михаил Палеолог предлагат да мине през огън, за да се очисти от приписваното му обвинение в държавна измяна, след като неговият човек, отреден да води словесният вобой заради него, бил сразен от обвинителя му. Към Божия съд прибягвали и началниците на една срещу друга войски, като избирали най-големите си смелчаци и предлагали спорът да се разреши чрез двубой. Народната литература също ни дава точни доказателства за това, доколко дълбоко било влиянието на рицарските нрави в Византия. Византийците от 13-ти и 14-ти в много обичали романите и приключенията. И много от тия произведения са написани на теми, заети от западната литература, а дори и уния, за които може да се смята че са от източен происход, от контактите с франките придобили съвсем латински характер. При изучаването на някои от тия произведения ние ще намерим несъмнени следи на това влияние, като например в Белтандър и Хризанца, Либитра и Рудамиса. В тях обикновено се говори за странствуващи рицари, прекрасни принцеси, турнири и разни подвизи на рицарите. Както от Рубадурите и Минезингерите, феодално-поданическият дълг се смята за опора на обществото а служенето на дамата на сърцето – главна длъжност на рицаря. Никъде, както в тия романи, не се среща такова съчетание на разни моди, нрави и обичаи, каквото е съществувало тогава на изток и е придавало на това смесено общество такъв странен и интересен характер. Но ето и нещо по-забележително. Под латинско влияние в Гърция, пропита с древни традиции, дори героите на Илиадата се превръщат в рицари. Ахил, подобно на героите на френските исторически песни, се превръща в лицар, който странствува със своите 12 спътници по света, за да търси приключения, или в герой на турнирите, влюбен в прекрасни принцеси. В християнски юнак, умиращ от предателската ръка на Парис, Троянската църква. Четвърти. При все това, въпреки безспорно общите интереси на двете цивилизации и на връзките, появили се като следствие от кръстоносните походи, не може да се каже, че дълбокото, коренно несъгласие, за което споменахме по-рано, е изчезнало или се е намалило Отначало само висшето общество се проникнало от западните нрави, но народната маса и гръцката църква останали недокоснати. Докато политиците, дипломатите и болярите по сметка или по влечение се сближавали с латинците, народът, който страдал от грубото нахлуване на чужденците и от безсъвестната експлоатация на италианските търговци и духовенството, което се страхувало и възмущавало от възможността да се постигне едно сближение с Рим, увеличили своето недоброжелателство. Постоянното безпокойство, причинявано от политическите работи, съперничеството в търговията, разните религиозни затруднения, всичко това способствувало за засилване на вековните недоразумения и правило старата връжда още по-фанатична и безразсъдна. Това става очевидно, стига да обърнем внимание на неочакваните пламвания на ненавистта, избухванията на разярени страсти, които са причина простият народ на византийската столица неведнъж да се нахвърля на ненавистните латинци. Особено в трагичния ден на 2 май 1182 години, когато латинският квартал в Константинопол бил разграбен и опожарен от обезумялата тълпа, когато духовни и светски лица, жени и деца, старци и даже болни в болниците бивали пребивани без всяко съжаление от разярената маса, доволна, че в един ден може да си отмъсти за толкова години скрита злоба, спотаена завист и неумолима ненавист. Такива чувства се проявявали и по религиозните въпроси. Когато през 1439 години на Флорентинския събор по заповед на Йоанн 8 епископите подписали унията с Рим и се завърнали в Константинопол, народът ги посрещнал с оскърбления и подигравателни викове. Обвинили ги открито, че са се оставили да ги подкупят с нищожна сума злато и че са продали църквата и държавата. Когато царят, верен на обещанията си, поискал да изпълни потвърдения скветва договор. Възстаналият народ изгонил патриарха, приятел на Рим и разбунтувани тълпи народ вилнели под сводовете на Света София. Тази ненавист обхващала византийците предвид опасността от страна на турците и, колкото необуздана и силна да е била, тя не може да се смята за неоснователна, тъй като, когато за Византия настъпвал последният и кратко час, западните владетели не мислели толкова за защитата, колкото за покоряването и кратко. В обществения живот у мнозина гърци може да се забележи едно неразбиране на обичаите, пренесени от Запад. Тук може би най-ясно се проявява различието в понятията на двата народа. Когато например предводителят на една армия, обръщайки се към своите противници, кани някого на двубой, византиецът със своя здрав разум отговаря, че той би считал за идиотковача, който вместо щипци, взема с ръка на жеженото до червено желязо, също така смешен би бил полководецът ако, поставен на на една голяма и силна армия, сам би се явил на двубой. Същото е и когато става дума за изпитване виновността на някого чрез огън. Михаил Осми палеолог, на когото предлагат да прибегне за същата цел до огъня, отговаря с ирония. Какво, вие искате да направя чудо? Не, аз нямам сили да правя чудеса. Ако нажежено до червено желязо се допредо ръката на жив човек, аз не разбирам. Как може да не го обгори, освен ако той е мраморно изваяние на фидии или праксител, или пък е излят от бронз? И Акрополит, като повтаря думите му, прибавя от себе си, ето що казва той. И, радите ми да, кажете, нима той не е бил съвършено прав. А ето и едно извънредно характерно продължение на тоя разказ, филаделфийският митрополит, на когото палеолог на Шега предлага да се подложи вместо него на това изпитание. Тъй като той по своето духовно положение може щастливо да излезе от опасността, отговорил така, такъв обичай няма нито в свода на нашите римски закони, нито в духовните предания. Той не е установен нито от гражданския закон, нито от светите и божествените устави. това е варварски обичай. И за да подчертае, още по-силно разликата между двата народа, Михаил на свой ред прибавя, ако аз бих бил по своето происхождение варварин. Възпитан съгласно техните обичаи и правила може би бих се съгласил да се оправдавам по начина, който ми предлагат. Но бидейки същински ромей, аз съм длъжен да се съдя по византийските закони и делото ми трябва да се реши писменно. Мъчно би се намерил по-характерен анекдот. Той показва безусловния скептицизъм, който гръцкият здрав смисъл хранел към тези наивни и груби способи за съдебно делопроизводство, както и безпределната гордост, която изпитвали византийците чувствувайки зад себе си древната цивилизация, или казано попросто, чувствувайки, че те не са варвари. С тая решителна дума се изразява всичко. Между същинските ромеи и дивите латинци не може да има никакво съгласие. Законите, които задоволявали грубостта на едните, не може ли да задоволяват високата култура на другите? Не можело да се сравни шарлатанството на съдопроизводството им с законодателната система, изработена от учените законоведи на Константинопол? Гърците може ли по силата на необходимостта да се сближат с жителите на Запада, може ли по прищявка да възприемат едни или други техни обичаи. Но под краткотрайното сближение, под всичко онова, което си заимствували незадълго, винаги се криело едно дълбоко презрение, едно ясно съзнание за високото превъзходство на румееца над Варварина. По някои външни признаци можело да се заключи, че Византия се е изменила, влизайки в контакти с латинците. Всъщност тя си оставала все такава със своята традиционна гордост, неспособна и нежелаеща да разбере новото движение, което вело от Запад. Революционни дни в Византия. Ай! Към средата на 14 ти в Солун е бил най-големият град на Византийската империя след Константинопол. Той бил голям индустриален център с цветущо идейно пристанище, град на парите и на търговските сделки. Лошите езици на времето говорили, че гражданите на Солун приказвали за търговски сделки дори и в църквите. Без да ги е грижа и без да зачитат примирението, което са дължали на църковната служба. Панеирите в Солом, които ставали всяка година през последната седмица на месец октомври, са били прочути по целия изток, а дори и на запад, там са отивали хора от Константинопол, от славянските държави на Балканите, от Италия и Испания, от страната на келтите, които живеят отвъд Алпите, Т.Е. Франция, и от областите по край далечните брегове на океана. При това неспирно движение на търговията се трупали огромни богатства, но те могли и да се разпиляват с същата бързина. Банкерите или хварите са заемали важно място на пазара в Солун и те експлуатирали безжалостно и без слянония, които им падали в ръцете. По този начин в града по край родовата аристокрация се създала и една аристокрация на парите, която е била не по-малко богата, а може би и по-огнетителна. Всички тия благородници, горди с происхода или с парите си. Се отнасяли към народа с голямо пренебрежение, давали пари с лихва, която твърде често надминавала 12% и преследвали длъжниците си най-жестоко, което карало народът да ги сравнява с истински диви животни. Църквата също така е имала своето място между тия, се силни хора, както се ги наричали тогава, които според думите на един съвременник, забогатяват от разорението на своите съграждани. Твърде многобройните манастири в Солун притежавали грамадни богатства и те също не избегнали, това трябва да се запомни, за да се обясни характерът на събитията, които следват, страшната омраза, която народът изпитвал към аристокрацията. В големия индустриален и търговски град, какъвто е бил Солун, работниците и всички уния, които аристократите наричали презрително тълпа, хора от пазара, нищожни личности или пък глупци, са били твърде многобройни. Между тях пристанищните моряци, групирани в солидно организирана корпорация, са образували един особено опасен елемент. Те са били, ако вярваме на противниците им, много буйни хора, винаги готови да се уловят за оръжието, да насъскат народа и да го водят към бунт, способни да извършат насилие и убийства. Благородниците, които се бояли малко от тях, справо виждали в лицето им силата на народа. И от това крайно неравенство на богатствата. Засилвано от лошото поведение и нетактичното предизвикателство от страна на богатите, произлизала една класова борба, необикновено гореща и остра, която се проявявала в борби, в буйни движения и в непрекъсната агитация. Понеже били експлоатирани от богатите, народните маси постоянно мислели за бунт, как да се реваншират, като ограбят своите потисници. И всичко това ставало с много голяма жар, защото самите те нямало какво да изгубят. Така че един вятър на социална революция духал в тоя момент върху цялата Византийска империя. Един съвременник, историкът Никифор Григора, пише, «Във всеки град, във всяка област румейският народ беше тогава разделен на две партии, на разумни хора и на глупци, партия на тези, които имат превъзходство поради богатствата си или порождение, и партия на бедните. Партия на хората, които имат добро възпитание и на тия, които нямат никакво образование». Навред избухвали въстания. В Адрианопол, където от дълго време се натрупвала силна омраза срещу богатите и дързостта на всемогъщите, се засилило желанието за завладяване на техните имоти, засилила се и надеждата, че народът в борбата ще удовлетвори личните си омрази и ще се отърве от кредиторите си. Всичко това предизвикало през 1341 години народно въстание. Понеже благородните се опитали да се противопоставят, те били арестувани, затворени, Имотите им конфискувани и народът взел в ръцете си управлението на обществените работи. Много бързо, съобщава Йоанн Кантакузин, подобно на смъртна борест, движението завладя цялата империя. Всички градове възстанаха срещу аристократите и уния, които отначало се колебаеха при новината за онова, което става другаде, също така станаха и излизайки вън от всякаква мярка. Стигнаха до най-нечовешки действия, да се интригува, да се убива, всичко това се смятало за достоен подвиг. Предаването на близки хора се считало за поведение, достойно за похвала. Умереността е изглеждала подозрителна и по това време върху градовете се понесе една страшна лошавина, родена вследствие на тия бунтове. Солун дава най-бережития пример за тия революционни движения. От дълго време тоя бунтовен град бил разяждан от глуха агитация. Един интересен пасаж от Тома Магистрос, който по това време е живял в Солун, показва много добре моралното състояние на града. Липсата на сигурност и наред, които личали там. Да бъде човек жесток към други го, пише той, да живее като диво животно, да готви непрекъснато и да вдига въстания, да ограбва богатите, да се кълне открито, да блъска хората, да ги удря, да ги смазва от бой, да ругае дни и да заплашва страшно други, да участва в нощни боеве и в борби между гражданите, да води въоръжени банди от пропаднали хора, да разграбва и разрушава къщи и всичко останало. Да причинява пожари, да наранява, да се е смърт навред, да вижда в ръцете на хора от всякаква възраст меч, да гали кинжала дори и сред удоволствията ето кое ни харесва. Напразно разумните хора са проповядвали съгласие. Литературата от тая епоха е пълна с творби, предназначени да успокоят бунтовния характер на солунци. Напразно разумните хора от аристократическата партия се опитвали да внушат на своята класа, че обстоятелствата изискват повече внимателност. Напразно някой от тях съобщавали в Константинопол за безпримерното лихварство, за нечувешкото и срамно поведение на богатите хора, да закориш бедния, казвали те, да го смажеш с глад, да го ограбиш, това вече не значи да му вземаш лихва, това е равно на престъпление. Да откраднеш, когато ограбеният е беден, значи да извършиш по-тежко престъпление, защото крадците са богати хора, но в земяна на малкото хора, които са чувствували опасността. Колцина между аристократите продължавали да упорствуват и да бъдат безчупствени. И все повече и повече духът на бунта се носел над Солун. Началото му е още от 1322 години деспотът Константин Палеолог, който управлявал града, получил от Константинопол заповед да арестува 25 души водители на Народната партия и да ги изпрати в столицата. Веднага щом се пръснала новината, народът започнал да се вълнува. Камбаните започнали да звънят във всички църкви. Такъв е бил според Никифор Григора обикновеният сигнал за бунт, и възстаналата тълпа се нахвърлила върху двореца на губернатора. Последният успял да се скрие в крепостта, обаче отчаяният народ изклал всички, които му попаднали под ръка, разграбил и разрушил къщите на аристократите и накрая нападнала Акропола. Изплашен силно, деспотът скочил на един кон, избягал през полето и се скрил в един съседен манастир. Обаче бунтовниците го настигнали, Заставили го под страх от смърт да облече калугерски дрехи и го предали на младия император Андроник, чието войници за малко ще да бъдат посечени. Други неприятели на народа били още позле третирани. Вече ли чи на социалните борби с всичкия нейн ужас. След няколко години, положението станало още по-лошо. През 1393 години една народна революция избухнала в Генуа и аристократическото правителство било съборено. Отзвукът от това събитие между византийците е бил много голям. Той бил особено силен в Солун, където имало значителна генуеска колония. Този пример не останал на празно. Когато през 1341 години, след смърта на император Андроник III, Йоанн Кантакузин се провъзгласил за император и когато навред аристократите взели неговата страна, Народната партия бързо използвала случая с тази политическа криза, за да удовлетвори омразата си против благородниците, и под предлог, че защитава срещу узурпатора каузата на законния император. Младия Йоанн Випалеолог почнала решителна класува война срещу своите потисници. В продължение на 7 години, от 1342 до 1349 год, Народното демократическо движение превръща Солун в истинска република, чиято история, изпълнена с убийства, с терор и кръв, с революционни дни и с противорелигиозни страсти. С обширни проекти за социални реформи, е един от най-живописните, но също така и най-непредвидени епизоди, каквито могат да се срещнат в ятописите на византийската империя. Този бунт се нарича Революция на зилотите, т.е. на хората, които обичали общественото благо, на приятелите на народа. Или казано по-просто, с това ласкателно име били наричани водителите на народното движение и техните партизани. Втори. Солун бил твърде важен град в империята и затова това е имал голям интерес да го завладее. Кантакузин влязал във връзка с губернатора на града Синадинос, негов приятел, и с надежда да смути населението, през пролетта на 1342 години доближил града заедно със своите войски. В града претендентът е можел да разчита на подкрепата на твърде многобройния гарнизон, напреданите на каузата му аристократи и всички си мислели, че тези сили са достатъчни, за да могат с малко повече енергия да смажат Народната партия. Обаче на Динос се страхувал от зилотите, колебаял се и неговото колебание погубило всичко. Освен това настъпването на Кантакузиновите войници пробунило към Солу много селени, които се прибрали в града със своите стада. В препълнение с хора град скоро настъпил глад. Липсвала храна за хората и за животните, чието трупове, пръснати по улиците, отравили въздуха и предизвикали епидемия. Разбира се... Всички тия разорени селяни били страшно недоволни от аристократите, които смятали отговорни за всичките си нещастия. Водачите на Народната партия се възползували ловко от обстоятелствата. В началото на лятото на 1342 години, окоражени от слабостта на губернатора, те разбунтовали народа. След като взели за знаме един кръст, задигнат от църква, бунтовниците се нахвърлили върху къщите на богатите, загрижени най-вече, заявява Кантакузин да удовлетворят своите лични омрази. Няколко слуги на губернатора се опитали да бранят двореца му, но мнозина били ранени в битката, и скоро в целия град се разразили грабежи, побойща, разрушения на аристократически къщи, кланета, всичко онова, което могат да извършват хора, потиснати от мизерията и изтезавани от чуждите богатства. От града били изгонени около хиляда аристократи, прогонен бил също така и губернаторът, понеже го подозирали, че е партизанин на Кантакузин а уния аристократи, които не могли да избягат, били изтезавани. Два-три дена Солон приличал на град, превзет с пристъп. Победителите изпълвали денонощно улиците с радостни викове, а победените се криели и били щастливи, ако можели да се отърват от смъртта. И когато бурята отихна, пише Кантакузин, зилотите от бедни и незначителни хора, каквито бяха по-рано, внезапно станаха богати и уважавани. Гражданите по принуждение или от страх, защото умерените веднага ставали подозрителни, взели изобщо страната на зилотите. Това е бил първият революционен ден в Солун, а такива дни след това не един път са окървавявали града. Зилотите станали господари на Солун. Те избрали едно демократическо правителство, най-важна личност в което, както изглежда, е бил някой си Михаил VIII -ми палеолог. Без съмнено още в първия момент са били взети мерки за социални реформи, на които ще се върнем по-късно. И сигурно тогава се е получил тоя противорелигиозен характер, който е една от най-интересните черти на солонското движение. Обаче победителите преди всичко и най-много е трябвало да бдят за спасението на града. Кантакузи наистина приел изгонените и заплашвал от близо града. Макар че пристигнали подкрепление от Константинопол, положението му било много несигурно. Очевидно някои аристократи, разтревожени за съдбата на своите семейства, останали в солон и надявайки се, че чрез подчинение ще завладеят богатствата си, изоставили Кантакузин и се върнали в града, признавайки новото правителство. Въпреки този относителен успех на Народната партия, в града съществувала глуха и опасна агитация. Кантакузин имал там много тайни партизани. За да запазят властта, зилутите употребили срещу победените страшно насилие. Те разбрали, че единственото средство, за да си запазят властта, е с терор. Двама аристократи от Солун, останали верни на Кантакузин, Константин Палеолог и Арсений Цамплакон, били изпратени от претендента като посланици при сръбския крал Стефан Душан, но поради измяна попаднали в ръцете на възстаниците и били страшно изтезавани. След като ги обругали жестоко, им конфискували имотите и ги затворили. Но преди това за забава на народа единият от тях бил предаден на моряците, които си уредили с него твърде неприлична забава. Облекли го като монах. Сложили на главата му фес и в ръцете му поставили запарени свещи. И докато една част от моряците горители отзад, други отпред се престрували, че му се попланят твърде почтително и викали иронично, ето патриархът на Кантакузин. И тълпата, струпана на пристанището, се веселяла страшно при вида на този странен маскарат. Други наказателни мерки били още пострашни. Всеки, който бил подозиран, че от партията на кантакузин, бил арестуван, затварян, изтезаван, ослепяван или убиван, а тия, които не се възхищавали достатъчно от тия жестокости, били смятани за държавни изменници и спрямо тях се отнасяли не по-малко жестоко. Доносите валяли. Всички хора били подозирани и предавани. И понеже през 1343 години кантакузин заедно със своите съюзници турците, които опустошавали всичко по пътя си, Обсадил за няколко дни солун, зилотите, от страх да не се вдигне въстание в града от партизаните на претендента, засилили строгостите, за да изплашат своите противници. Един благородник от семейството на палеолозите бил арестуван в собствената му къща, завлечен на градския площад и екзекутиран. Главата му била отрязана и носена на върха на едно копие през улиците на града, а тялото му било разсечено на четири части и изложено на четирите главни врати. На един гражданин на име Габалас били отрязани ушите и носа и го подхвърлили и на други мъчения, преди да го убият. Други граждани също така изгубили носа и ушите си, преди да бъдат изгонени от града и осъдени на вечно заточение. А когато нещастниците питали за какво са осъдени, зилотите се задоволявали да отговарят, че всички знаят, че принадлежат на кантапозиновата партия. Това е било достатъчно, за да се оправдае всичко, и най-големите жестокости, както и противорелигиозните подигравки, в това има известни характерни черти, които трябва да посочим. Тези жестокости народът насочвал срещу противниците си. По униците на града вървели хора с гърнета, пълни с вода и с запарени свещи в ръце, и колчем срещнели някой гражданин. Когато подозирали като партизанин на Кантакузин, спирали го и го прекращавали под предлог, че при своето общуване с претендента той е осквернил качеството си на християнин. След това събирали помощи от минувачите и всеки, който отказвал да даде се излагал на голям риск да се отнесат към него така, както към жертвата. Като свършвали всичко, отивали да се почерпят в кръчмата, където се подигравали с най-светите таинства на християнството, а, божественото правосъдие, казва Кантакузин, търпеше и издържаше своите грамотерици. В продължение на повече от две години Солун е живял така под властта на едно демократическо, почти независимо правителство. Сигурно в града е продължавало да има императорски губернатор, който теоретически е бил колега на Михаил VIII палеолог и разделял с него властта. Но всъщност Михаил VIII палеолог бил неограниченият господар на града и той го е управлявал с терор, употребявайки срещу противника си конфискацията, затвора, заточението. Като налагал при най-малко подозрение, за най-малка вина най-тежки наказания, защото, казва един от неговите противници, по природа той беше наклонен към злото. Той режим създал в града много неприятели на Народната партия. Благородниците, които пострадали жестоко, хранели страшна омраза срещу Михаил VIII палеолог но от предпазливост скривали тайните си, защото се страхували да не бъдат предадени и не се доверявали дори на най-близките си. Независимо от това очаквали нетърпеливо случай и част на отмъщение. От друга страна, народът, който в себе си твърде много почитал свещените неща, понякога се безпокоял и възмущавал от противорелигиозното държане на зилотите. В една църква вече били изклани няколко богохулници. При друг случай на градския площад бил пребит още един богохулник. Очевидно тълпата започнала да изтива към своите водители. Освен това императорският губернатор Йоанна Покавкус, син на любимеца на регентката императрица, започнал да се уморява да бъде играчка в ръцете на зилотите и прост инструмент за властната воля на Михаил VIII палеолог. Резултат на всичко това се появила реакция и тя избухнала през 1345 годиния по Кавкос се сближил тайно с аристократите и им дал да разберат, че е от тяхната партия. Скоро започнало да се говори открито, че палеолог трябва да бъде убит и заговорът бил подготвен. Решено било губернаторът да отиде с добре въоръжена свита, която брижливо трябвало да крие оръжието си в някой покраен квартал на града. Наистина имало опасност да не бият тентатът да предизвика негодование у народа и да покани палеолог да се срещне с него, за да поговорят по държавните работи. Така било сторено. Зилотският водител, който не подозирал нищо, отишъл на срещата придружен само от няколко души. Разговорът започнал. Много скоро палеолог според навика си започнал да говори грубо и заповеднически. Другите му отговорили по същия начин, разчитайки, че неговата ярост ще даде предлог за сбиване. Но Михаил изведнъж разбрал всичко и направил опит за отстъпление, като в същото време заплашил страшно своите неприятели. Тогава един от благородниците, който го мразел повече и заради това поискал на него да се падне честа да го убие, се хвърлил отгоре му и с силен удар на събята в корема го прострел мъртъв. При новината за убийството народът не мръднал. Най-компрометираните между зилотите побързали да изчезнат. Техните водители били заточени а населението изглежда се радвало на тяхното отстраняване. Реакцията тържествувала до толкова, че помислили да дадат солун на Кантакузин. В къщата на губернатора станало голямо събрание между началниците на гарнизона и водачите на аристокрацията, на което се решило да се почнат преговори с претендента. Между другите на това събрание са присъствували и двама души, Георги Кокалас, малко неясна фигура, чието държане през предишните години било доста двусмислено и променливо и Андрей Палеолог който по това време заемал важно положение в Солун. Той бил водач на силната корпорация на моряците и бил твърде популярен между тях. Той играл в партията на зилотите голяма роля, но бил все пак по-умерен от другите демократически водачи и ярко се противопоставял на политиката на насилие, на конфискации и убийства. Затова той избегнал катастрофата, когато изчезнали неговите политически другари. Докато другите партийни водачи били изгонени, той могъл да остане в града и да запази влиянието си. По признание дори на неговите противници той е бил много интелигентен човек и скротък характер. Кукала си и той гласували също така за взетото решение на събранието на благородниците, но все пак палеолог не сторил това с голям ентусиазъм. Ето защо, след като размислил, той се отказал и било поради вярност към политическите си убеждения, било, както подхвърля Кантакузин, че не се сметнал достатъчно възнаграден. При едно второ събрание той се противопоставил на взетото порано решение. Това предполагало голям риск. Палеолог разбрал положението и понеже се боял за живота си, решил да предотврати събитията. От своя страна Кокалас, който ненавиждал губернатора и мечтал да му вземе мястото, интригувал хитро и не преставал да раздухва огъня. Скоро при апела на Андрей Палеолог в града се появили всички уния зилути, които били останали и народът. Без да се произнася открито за една от двете партии, почнал да се вълнува, обзет от старата си омраза към благородниците. В този момент е била достатъчно много малка сила, за да се спре А по имал на разположение повече от 800 души, готови да се бият. За нещастие, вместо да действа, губернаторът загубил време в преговори, желайки да избегне проливането на кръв, и се оставил кокалас да го убеди, че лесно може да се споразумее с пълял това станало причина за катастрофата. Настъпила нощта. В горната част на града, пред стените на Акропола се настанил апокавкус със своите войници. Той заел добре укрепена позиция, която позволявала на кавалерията да обстрелва и осигурява в случай на неуспех линия за отстъпление зад крепостните стени. Палеолог събрал своите моряци и зилоти в долната част на града, близо до пристанището. И през цялата нощ в Солун се провеждала голяма агитация сред запалени факли. Сред викове, тръкане на оръжия и сигнали на тръби, които канели народа на бой. Все пака Покавкос се надявал. Той мислел, че ще спечели за своята кауза една част от народа и очаквал помощта, която поискал от Кантакузин. Затова, след като настъпил денят, той започнал сражението. Но още при първите изстрели на стрелите, войниците на губернатора, подготвени грижливо през нощта от Кокалас, заявили че не искат да се бият срещу своите се граждани и започнали да се оттеглят към крепостта. Овлечен от отстъплението, губернаторът се опитал напразно да събере войските си пред стените на Акропола, войниците не се подчинявали, навлезли във вътрешността на крепостта, но отказали да се качат на укреплението и да го бранят. Апокавкус и аристократите, които го придружавали, след като разбрали, че са предадени, се опитали да се спасят през вратата на Акропола, която водела към полето. Те я намерили затворена, защото ключарят бил от демократическата партия и побързал да изчезне. Но и хората, които живеели в крепостта, във вътрешността на Акропола имало нещо като малък град, молели управителя и приятелите му да не ги изоставят на народната ярост и ги задържали почти на сила. През това време към града въстениците насилили вратите на крепостта и след като влезли вътре, започнали да убиват и да ограбват. Отначало не пожелили дори и уния войници, които изменили на началството си. Не постъпили по-добре и с жителите на крепостта, и Андрей Палялок смъка успял да успокои бунтовниците и да ги изведе вън от Акропола. Колкото се отнася до Апокавкус и до стотината благородници, които го придружавали и които се опитвали да се скрият, те били скоро открити и след като ги обрали, ги затворили в затвора на крепостта под засилената охрана на сигурна стража, докато се реши съдбата им. Но на другия ден се пръснал изграда слух, че затворените аристократи избягали, че заели акропола и се готвели да го предадат на кантакузиновите войници. Веднага народът се въоръжил и една разярена тълпа, възбудена силно от изпитото вино, се спуснала към крепостта. Изплашени, помнещи вчерашните сцени, жителите на крепостта затворили набързо вратите, качили се на укрепленията и започнали да се молят да не им се прави нищо зло, като обещавали да извършат всичко, което им се заповяда. Тогава настъпила трагедията. Бунтовниците заповядали пленниците да бъдат предадени и хвърлени отгоре. Нещастниците веднага били изведени съвсем голи и мъченията започнали. Пръв апокавкус бил хвърлен на тълпата, но случайно като паднал, той не се ударил. Като го видели, че стои прав на краката си, очудените бунтовници за момент се разколебали, но един зилот се хвърлил върху него и с аблен удар му отсякал главата. След това останалите се хвърлили върху неговия труп. Опиянена от вида на кръвта. Нечовешката и страшна тълпа започнала да иска други жертви. Отдолу зилотите съобщавали имената на осъдените, и при всяко споменато име едно тяло бивало хвърляно долу на Земята. Облаци стрели летели върху нещастниците, главите им бивали отсичани с съблени удари. Като се изключат няколко души, скрити от жителите на акропола, всички аристократи били избити. Присъствуващите палеолог и кокалас оставили народът да действува, понеже чувствували, че е невъзможно да спрат яроста те не могли също така да спрат опиянение от кръвта народ, да не се пръсне веднага изграда, да не напада къщите на благородниците и да не коли безпощадно. Настъпили страшни сцени. Жертвите били изтърбушвани, а някой от възстаниците занесли в къщи, както се говори, къщата човешко месо, опекли го и го изяли. Разяреният народ не слушал вече никого. Самият кукалас не могъл да спаси своя зет, аристократ, приятел на губернатора. Който много се борил някога срещу зилотите, той го прибрал в къщата си, но въоръженият народ поискал неговото предаване. Понеже Кокалас разбрал, че всяка съпротива ще предизвика неговата собствена гибел, изпълнил желанието им и предал нещастника, който веднага бил заклан. И цяло Кървавен Солон попаднал отново под властта на Демократическата партия. Ужасните събития от 1345 години имали страшен отзвук в цялата Византийска империя. Вречта, която произнесъл, за тези, които са умрели в Солом, Деметриус Кидонис, аристократ, който напуснал града още пред 1342 години и се оттеглил в Константинопол. Описал с малко ретурично вълнение ужасите на този, ден на нещастието, епизодите на, безчовечната трагедия. Той описал народа, отдавна жаден за кръв, с засилена омраза поради, злодейските агитации, на неговите водачи, отдаден на безподобни жестокости. Къщите били разграбени, разрушени, съборени над главите на собствениците. Бедните заграбили оръжията и богатствата и започнали да третират като роби вчерашните господари. Богатите били арестувани, затворени или принудени да плащат откупи, купи, по-големи от съкровищата на креза. Жените били недостойно изнасилвани и аристократите подгонени из целия град. Народът ги измъквал, казва ораторът, почти голи, едва покрити с леко облекло, и уния от тях които толкова пъти се сражавали за свободата на тия хора и за независимостта им, били влачени с въжена врата като роби. Слугите биели господарите, робите си отмъщавали на тия, които някога ги купили, Селените измъчвали пълководците и войниците. Ония, които похарчили имотите си в служба на отечеството, били подхвърлени на изтезания от злодеите, станали разбойници поради собствения си мързел. И всички били завличани на мястото, където ги чакала смъртта. Уния, които се оплаквали, които съжалявали за разорението си, бивали веднага избивани. Отвред се чували викове, ридания, с които се смесвали в ограбените къщи радостните възгласи на победителите, на всички уния хора, които един ден преди това се задоволявали само с чиста вода от чешмите и които сега си устроивали богати обощения. Но преди всичко трябва да се цитира разказът, който Кидони издава за страшната драма на Акропола – Нещастниците бяха завлечени по курите и градът сякаш си разделяше престъплението. Едни извършваха убийствата, а други се наслаждаваха от зрелището. Едни хвърляха жертвите отгоре, а тия, които стояха долу, посрещаха с върховете на събите си въртящите се във въздуха тела. На някои смазваха главите, на други разпиляваха мозъка, а на трети прерязваха коремите. От друга страна, на едни отрязваха крак, на други щупваха гръбначния стълб, а на трети измъкваха вътрешностите с ръце. Всеки, който биваше хвърлен от стените и който, преди да стигне до земята, попадаше на издигнатите мечове, умираше веднага. Но още пострашна беше съдбата на Ония, които не бяха още хвърлени. Видът на тия ужаси беше пострашен от смърта, понеже жертвите виждаха по телата на своите приятели каква ще бъде тяхната съдба след хвърлянето. Ако някой оставаше положив след падането и мореше убийците да го пощадят, той само си готвеше една побавна и пожестока смърт. Никой не се тревожеше за уния, които умираха веднага, обаче тези, които продължаваха да дишат, вбесяваха тълпата. Умъртвяването им ставаше по най-сложни начини. За мнозина дори и смъртта не вдъхваше почит към труповете. Нека читателите не виждат в тази картина само банална реторика. Измежду солонските аристократи известна част са отървали от клането било като избягали при някои съседи. Било като потърсили закрила в църквите, или пък се скрили в кладенци, а дори и в някои гробове на гробищата. Някои с риск да се убият скочили от височината на укрепленията. Мнозина успели да избягат в Константинопол, където занесли новината за кланетата в Солун, за които обвинявали демагога и зловещия водач Андрей Палеолок. Чрез тях Кидонис узнал всичкия ужасна страшната драма. И до днес в Солун, в горната част на града се вижда грамадната крепост и трагичната стена, където се развили събитията от 1345 години. Това е една здрава, назъбена стена с четвъртите кули, висока 7-8 метра. И до днес се вижда голямата врата, през която влязал народът в Акропола, същата, през която се опитали да избягат аристократите. И до днес, както и някога, при подножието на крепостта се намира широка площ, същата, която видяла страшните сцени от 1345 години. И не без вълнение, изправен върху тази нещастна и зловеща земя, човек си спомня някогашните истории за Деня на нещастието, за човешката трагедия, когато Солун е бил арена на народната жестокост и ярост, и на разюзданата социална война. Трети, в продължение на 4 години... От 1345 до 1349, Солун е представлявал в Византийската империя истинска, почти независима република, управлявана от Андрей Палеолог като пълен господар. Заповедите, които идвали от Константинопол, се отхвърляли категорично. Когато през 1347 години патриархът назначил за архиепископ на града знаменития Григорий Паламас, републиката решително му забранила влизането в града. Омразата към Кантакузин продължавала дори и тогава. Когато през 1347 години той бил тържествено коронясан в света София, в Солун не го признавали за законен император. Палеолог не се колебаял да изгаря на градския площад благосклонните послания, които Кантакузин изпращал на бунтовния град. В Солон са знаели много добре, че в този момент императорът съвсем не може да подчини града с оръжие. Затова Зилотите си позволявали по отношение на него всякакви обиди и те съобщавали в Константинопол, че ако не ги оставят спокойни, ще предадат града на сръбския крал Стефан Душан. Влуха връжда съществувала обаче между палеолог и неговия колега в управлението на града Алексей Еметохит. Последният строго порицал дързостта, с която изгаряли императорските писма и заявил високо, че един подобен акт е истинска измяна по отношение на монархията. Загрижен впрочем за състоянието на духовете в града и за опасността, че той може да падне в ръцете на сърбите, Алексей започнал от 1349 години преговори с Константинополското правителство. В писмата, които изпращал в столицата, той клеветял Андрей Палеолок, като единствен отговорник за всичко, което ставало в солон. Той съобщавал също, че народът започва да се уморява от управлението на зилотите и с изключение на няколко много компрометирани водители, всички биха посрещнали падането им с радост. Той прибавил, че влязал във връзка с група добри граждани, силно недоволни от режима, че е сигурен в гарнизона и че една промяна е неизбежна в града. И наистина, Еметафит се обявил смело против палеолог и зилотите. Като почувствовал, че властта му се изплъзва, водачът на Народната партия постъпил както през 1345 години. Той издигнал своите верни моряци и ги накарал да се въоръжат срещу неговите противници. Но последните не забравили авантюрата от 1345 години. Без да губи време, след като бил предупреден, че моряците се въоръжават, Еметохид ги нападнал посред нощ и ги сразил. Борбата била кратка и много смъртоносна. Никой, както казват историците, не бил убит. Задоволили се само да разграбят къщите на Палеолог и на неговите партизани, да изгонят от града водача на Народната партия, който отишъл да търси подслон в един от атонските манастири, но не било свършено всичко с Народната партия. Останалите в Солунзилути направили последни усилия, чувствувайки, че не могат вече като някога да разбунтуват народа и да го водят на пристъп към къщите на богатите, те намислили да предадат града на Стефан Душан. Парите, които сръбският крал щедро раздал в града, му създали много скоро силна партия. Бързо в града били съобщени предимствата, които гражданите биха добили, ако се подчинят на сърбите и когато Душан се явил под стените, мнозина от простолюдието, които страдали от обсадата. Пожелали открито победа на краля, който щял да им донесе край на нещастията. Това показва, че въпреки падането на Андрей Паляолок, демократическата, народната, партия била още всесилна. Понеже ем и патриотите, които останали верни на империята, тези, които Кантакузин нарича Филоромеи, не знаели как да се противопоставят на изменниците, които ги били заобиколили. Отправили от чая на пел в Константинопол. И той бил чуд. Придружен от своя млад колега, император Йоан Випалялок, който бил попопулярен от него, през есента на 1349 години Кантакузин влязал по море в Солун. Положението там продължавало да бъде неспокойно. Зилотите и народът още били в открита връжда с благородниците, а сърбите отвън били страшни. Монасите обаче били посрещнати добре и тяхното присъствие довело ред и спокойствие. Оставало само да се отърват от зилотите, Кантакузин се побрижил за това. Той свикал на голямо събрание всички граждани и там се започнал съдът над Народната партия лично от него. Той заявил, че единствената цел на зилотите е била да заграбят имотите на богатите, защото в мнозинството си те били без средства. Той порицал техните интриги с сърбите, на които поради личен интерес се готвели да предадат града и императора. Той доказал, че те винаги са били неприятели на монархията, на своите съграждани и на всички ромеи. И може би с речието си той обърнал общественото мнение или във всеки случай оправдал мерките, които заповядал да се вземат. Водачите на зилотите били арестувани, едни изпратени в Константинопол, а други прогонени. Императорската власт била най-после установена в Солун. Паламас успял да заеме епископския си трон и в първата си реч, която произнесал, той горещо препоръчал на своите слушатели мир и съгласие. Този съвет съвсем не бил лекомислен. Градът се боял сега от възможните отмъщения на аристократическата партия, а разумните хора, като Деметриус Кидонис, се страхували да не би след кратко затишие да избухне на ново социална война. Затова Кидонис мъдро съветвал благородниците да не експлоатират народа, да не докарват до крайност отчаяните и да се опитат с демократично управление да приближат до себе си някогашните свои противници. Четвърти. Във всички времена и във всички страни нещастието на победените в политическите борби се състои в това че ние ги познаваме само по свидетелствата на техните противници. Същият случай е и с зилотите. Йоанн Кантакузин и Никифор Григора, от които познаваме историята им, са били открити техни противници. Те са нарисували с най-черни краски събитията, които вълнували солон и хората, които са играли някаква роля в тях. Те не са разгледали с повече симпатия и режима, установен от тия хора в големия македонски град. Тяхното управление, пише Григора, не напомня никоя позната държавна форма, нито аристократическия режим. Това беше една необикновена охлукрация, управление на тълпата, направлявана само от случая. Няколко смели хора се групираха и започнаха да преследват всички, като спечелваха тълпата с демагогски похвати, за да я увлекат към целта, която гонеха. Те разграбваха имотите на богатите, живееха сами в разкош. Заповядваха е непокорство на всяка външна власт и провъгласяваха е за правило и закон всичко, което им се струваше добро. В наше време се направиха опити да се реагира срещу стругостта на тия присъди. Гръцкият историк Сета се помъчи да покаже, че зилотите не са били само една босонова тълпа или орда от убийци. Друг един учен заявява, че зилотите не са били отвратителни хора, както искат да ни ги представят техните врагове. Напротив, те са имали високо разбиране за отечествената идея и за длъжностите на гражданина. Същият историк прибаря, зилотите също не са били до толкова кръвопийци, доколкото Кантакузин и другите писатели искат да ги представят. Те са дали доказателство за милосърдие и в своето управление постъпвали с чувство за справедливост и свобода. Когато прибягвали до крайни средства, винаги били предизвиквани от аристократите. Боя се много, да не би при тия съждения да се изпада от крайностите на струбостта в крайностите на снисходителността. Но като не отиваме много далеч по този път, очевидно е, че зилотите през седем-те години, когато управлявали Солун, са направили значителни и полезни социални реформи. Един съвременен документ, чието доказателства имат особена стойност, защото са дело на един от техните политически противници, посочва по интересен начин принципите и духа, които са вдъхновявали тия реформи. Една от първите мерки, взети от правителството на зилотите, е била да се конфискуват имотите на много богати манастири, които съществували в града. В това ние виждаме едно ново доказателство за не особено благосклонните тенденции към църквата, които характеризират Солонската революция. Монасите протестирали и заявили, че с това посегателство над техните имоти се насилват законите и върховната воля на дарителите, които някога завещали богатствата си с религиозни намерения, а не на държавата. Изглежда че тези неща са били отнесени до съда, и адвокат на манастирите е бил един забележителен човек от аристократическата партия, Никола Кабазилас, когато виждаме и при други обстоятелства. Например през 1345 години той играе значителна роля в събитията, дори и след кланетата през същата година, от които той се отървал без много труд, е продължавал да живее в родния си град. Защитната реч на Кабазилас в полза на монасите е запазена и е твърде интересна. Ако тази реч наистина е била произнесена така, както е стигнала до нас със своите силни, дори клеветнически нападки, които ораторът отправил към зилотите, в нея имаме едно доста голямо доказателство за търпимостта, с която революционерите се отнасели към своите политически противници и е знак за голяма свобода, която е била допусната при предирането на един такъв процес срещу правителството. Но от речта на Кабазилас ние научаваме и много други неща. И наистина той се е спрял подробно, преди да ги отхвърли, на аргументите, които привеждали зилотите, за да оправдаят своята политика. Тази част от речта е забележителна и заслужава да бъде цитирана. Какво чудно има в това, казвали зилотите, ако ние вземаме една част от големите богатства, които принадлежат на манастирите и ги употребяваме, за да нахраним бедните, за да помогнем на свещениците и да украсим църквите. Ние не причиняваме на монасите никакви звини понеже това, което остава, е достатъчно за техните нужди. Ние не се противопоставяме в нищо на намерението на първите дарители, които не са имали друга цел, освен да служат на Бога и да нахранват бедните. Ако, освен това с тия пари ние въоръжаваме войниците, които ще мръд за светите църкви, за законите, за защита на укрепленията, защо това да не е най-доброто употребяване на богатствата. Отколкото ако тия суми бъдат разходвани безполезно от монасите и свещениците, които се нуждаят от малко нещо за трапезите си и имат малки житейски нужди и които стоят у дома, запазени добре, без да се излагат на каквито и да е опасности. И не е ли по-добре тези пари да се похарчат за належащи нужди, отколкото по какъвто и да било друг начин. Защитата на нашите укрепления и на законите е най-необходимото нещо, а то е дело на войниците. Аз какво ни извършваме неправда? Щом като заповядваме с тия пари да се поправи някой покрив, да се закрепи някоя разрушена къща, да се помага на нирите и на имотите, или пък да се нахранят уния, които умират за свободата. Не е ли позволено на монаха да поддържа с тия приходи своите урачи, хлебари и зидари? А ако това е позволено на едни, другите заслужават още повече. В устата на зилотите ние срещаме непрестанно един аргумент. Доводите на общественото спасение, което стои над всички закони и което оправдава всичко, позволено е на тия, които се грижат за държавните работи. Да правят всичко, когато имат предвид онова, което е полезно за общественото благо. Както настойниците управляват имота на малолетните, не, както се иска на последните, но по начин, който те намират за най-добър и полезен, така и обществените настойници, сиреч управляващите, правят това, което е най-добро, независимо от това дали поданиците го искат или не. И ако последните протестират или се оплакват, властите не им обръщат внимание, както на малките деца. И по-нататък, този, който държи властта, има право да управлява работите на подчинените, както намира за най-добре. Той може да употребява парите, взети от гражданите, според нуждите. Дори и когато той ги е взел въпреки желанието им, все пак не върши престъпление. Разбира се, при подобна политическа доктрина може да се отиде твърде далеч. И са отишли много далеч. Когато те взели властта в Солун, положението е било очевидно твърде трудно. Нужни са били войници, за да бранят града, и пари, за да се гледат и хранят тия войници. Необходимо е било да се поправят крепостните стени, трябвало да се подпомагат бедните и селените, разорени от войната, а държавните каси били празни. Както се казва в една бележита поговорка, зилотите са взели парите от там, където те са били. Те конфискували имотите на богатите или поне на уния от тях, които са били изгонени или осъдени, конфискували имотите на манастирите, като оставяли на монасите само това, което е било необходимо да живеят. Така и Френската революция конфискува църковните имоти и ги превърна в национални богатства. Изглежда, че били взети и други доста притеснителни мерки против духовенството, което непрекъснато събирало пари. И макар че Солунският архиепископ е бил обвинен, че се е съгласил с тези произволни действия, в това ние виждаме враждебни и вече насочени към църквата тенденции. На всичко това зилотите отговаряли, че най-почитаните лица от Светото Писание, когато е било необходимо, са заобикаляли строгия закон, в какво сме виновни ние, казвали те. Ако за същите цели и при подобни обстоятелства сме извършили това, което са правили светите и изпълнени с Бога хора, за които може да се допусне, че постъпвайки така, са били вдъхновени от Бога, те са изтъквали, че не са извличали никаква лична полза от тия пари. Когато човек действува в интереса на всички, без да оставя на страна нещо за свое лично използване, без да увеличава богатството си, без да украсява къщата си, но като търси непрекъснато при разноските, които прави, онова, което е полезно на поданиците, справедливо ли е да го обвиняваме. И те заключавали, щом като никой не отнася лично част от тия пари в къщи, щом като не харчи нищо за лична полза, нито от имотите на духовенството, нито пък от онова, което принадлежи на манастирите и ако благодарение на тия пари могат да се поправят крепостните стени, да се прогонят неприятелите, да се възстановят триумфите, а народът да се радва на чудно спокойствие. Кой ще се осмели да критикува и да порицава нашите действия? Разбира се, тази доктрина, която не е съвсем безопасна, може да бъде оспорвана. Интересен е фактът, че сред тия революционери от 14-ти е съществувала политическа и социална доктрина. Несъмнено общественото спасение е налагало неведнъж на зилотите несправедливи действия. Разбира се, неведнъж те са се оставили да бъдат завладени от страшната кръвожадна тълпа на своите партизани. Обаче тия, приятели на народа, изглежда са били не само прости агитатори и обикновени, амбициозни хора. Неведнъж ще са бивали направлявани от искрена грижа за общественото благо и за интересите на града, от патриотически мисли за отбраната и независимостта на Солун. Също така не е безинтересно, че срещаме в Византийската империя, която обикновено си представяме като абсолютна монархия, сериозни, сложни за разглеждане социални проблеми. Горещи социални борби и малко познато демократическо движение, и че чуваме великите звучни думи за обществено спасение и за свобода, в които вече звъни нещо от френската революция. Издание: Автор: Шарл Дил, Алфред Трамбо. Заглавие: Византия. Преводач: Д. Попов, Д. Б. Митов. Година на превод: 1930. Език, от който е преведено: френски. Издание: Второ, неоказано. Е Издател: Издателска къща Херодот. Година на издаване, 1992. Тип, очерк. Печатница, Абагар, в Търново. Редактор, Венета Михова. Художник, Стефан Зарков. Адрес в Библиоман: на наклонена черта biblioman.chitanka.info наклонена черта books наклонена черта 15304. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP-2.0 е на черта Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.